Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Text към реч. За сайта книги.ми. Алекс Хоналд и Дейвид Робъртс. Сам на скалата. Седем екстремни изкачвания. Един катеръч без право на грешка. Алекс Хоналд, легендата на скалното катерене, е роден през 1985 в Сакраменто, Калифорния. Става известен с фри си на стената Муонует Бътрес в Националния парк Зайон. Следват носът на Ел Капитан, стандартният северо-западен маршрут на Хауф Аструман, Астроман, Рострум, Йосемити, Ел сендерулу в Мексико, а през юни 2017 идва новината и за феноменалното премиерно фрисоло соул на Ел Капитан. Алекс е основател на Фундацията на Хонаут, която цели да подобри качеството на живот в бедни общности по целия свят. Въпреки славата, която го спохожда, Алекс продължава да живее в минибуса си. Дейвид Робъртс, 1943, е катерач, алпинист и автор на 26 книги, посветени на катеренето и други приключенски спортове, както и на историята и културата на Юго-Западна Америка. Негови статии са публикувани в National Geographic, National Geographic Adventure и Летлантис Живее в Ултертон, Масачузец. Постиженията на Алекс Хоналд са изумителни и абсолютно ужасяващи. Но Хоналд не е нито лут, нито безразсъден. Сам на скалата, разкрива пред нас истинския Алекс един харизматичен и смел катерач, при когото няма пози или престровки. Джон Кракауер, автор на «В разредения въздух». Сред дивата пустош, името на Хоналд се откроява най-ярко сред унези екстремни спортисти, които проявяват пред очите на целия свят смелост, граничеща с безумието. Оацит, Алекс е най-великият катерач на нашето поколение. Томи Колдуел, през последните 40 години едва шепа катерачи са имали смелостта да изкачват рисковани маршрути без въже и осигуряваща екипировка. Половината от тях са мъртви. Днес Алекс Хоналд пренаписва историята на катеренето с изумителните си изкачвания по най-високите и непристъпни скални стени в САЩ и целия свят. Сам срещу скалата, без въже и осигуровка, без право на грешка. Фри и което Алекс практикува, е най-чистата форма на катерене, но и залогът е убийствено висок – ако паднеш, умираш. В «Сам на скалата» Хоналд описва седем от най-впечатляващите си постижения до момента от Хавдум в Национален парк, Йосемити, през Фиц Рой в Патагония, до елсендероу Минусо, в Мексико и разказва за драматичните обрати, когато животът се крепи на върха на пръстите, за триумфа, съмненията и страха от смъртта. Тези истории съмразяват кръвта и подкосяват краката, но най-важното помагат ни да разберем как и защо Алекс прави това, което прави. Част от всяка глава е написана от ветерана в катаренето Дейвид Робъртс, който добавя собствения си глас към този на Хоналд и проследяваше метната му кариера, включваща множество рекорди за скорост, редица премиерни изкачвания и признания от легендите на спорта. След като през юни 2017 осъществи снятаното за невъзможно премьерно фрий соло на 900 метровия гранитен монолит тел Капитан, Алекс продължава да търси съвършенството на скалата, съвършенство отвъд всякакви граници, поставени и от най-смелите му предшественици. На семейството ми, защото винаги ме е подкрепило в неотъптания път, по който поех. Глава първи – Лунна светлина. Тръгнах по пътя към върха малко след изгрев слънце. Дори не бях сигурен, че започвам от правилното място, понеже за последно бях изкачвал тези ниски въжета преди 2-3 години. Началото на маршрута е леко неопределено и неуредено има скатове, траверси и цепнатини, които водят нагоре и надясно, но не е толкова трудно, колкото горните две трети от стената. И все пак бях нервен, дори леко замаян. Предишния ден бе валяло почти без прекъсване, затова скалата бе песъчлива, ромлива и много повлажна, отколкото се бях надявал. Сигурно щеше да е поразумно да почекам още един ден, преди да поема нагоре, но бях прекалено нетърпелив. Не можех да понеса мисълта да остана затворен в минибуса още цял един ден, а из главата ми да се въртят същите мисли, които се бяха превъртали непрекъснато през последните 48 часа. Трябваше да кова, докато желязото беше още горещо. Moonlight Бътрес е 365 метрова, почти вертикална скала в националния парк, за юн, в щата Юта. Това е вероятно най-хубавият най-чист и най-класически маршрут от хилядите такива в парка. Освен това си остава един от най-трудните маршрути за катерене подсетки в света и до днес. Премьерното изкачване на Moonlight Buttress е осъществено през октомври 1971 от Jeff Wall и Mike West, две легенди на американското катерене. Отнема им ден и половина, като през нощта бивакуват на ръб по средата на скалата. Използват множество изкуствени упорни точки и се и се закачат на анкерни болтове и клинове. Близо 21 години по-късно, през април 1992 г. Питър Крофт и Джонни Удлърт стават първите катерачи, които правят първото свободно преминаване на маршрута. Осъществяват това начинание, като изнамират поредица от движения, с които могат да се катерят, без да използват точките за осигуровка. Успяват да достигнат върха за 9 въжета, мярка за дължина на катерачески маршрут, но оценяват изкачването с наистина високото 51 за, впоследствие тази степен е намалена на 5-12 ди. През 1992 тази оценка поставя маршрута в горната граница на трудност за свободно изкачване за целия свят и постижението на Крофт и Удуарт е наистина забележително. Питър Крофт се бе превърнал в един от героите ми, понеже още през 80-те и 90-те години беше успял да изведе Фрисо у катеренето, т.е. без помощта на въжета или каквито, и да е съоръжения до безпредседентно високо ниво. Много от маршрутите, които той беше изкачил по такъв начин, не бяха преодолявани в този стил през последвалите десетилетия. Но доколкото ми беше известно, на никого досега не му бе и хрумвало да изкачва Муонует Бътрес Фри Соло. Надява се да успея да направя именно това на 1 април 2008. На заден план съзнанието ми не спираше да ме измъчва тревога по отношение на участъка от маршрута, наречен Рокър Блокър. Той представлява доста широка скална издатина, горе-долу колкото едно местно легло, в края на третото въже. Понеже скалата не е стабилна, някой я е застопорил с помощта на анкер с два болта, но всъщност предоставя добра позиция да се изправиш на около 120 ма височина от земята. Но не самата издатина бе причината за тревогата ми. Ако човек се надигне на пръсти от рокър-блокър, едва би успял да достигне ключова хватка горе. На практика се оказва, че си изправен пред скала с трудност 5 и 12 веднага след издатината. Не се налага да подскочиш, но трябва доста да се пресегнеш, а ръбът горе е малък. Докато катърех лесните въжета долу, мисълта за това движение не ме оставяше на мира. Като цяло бях уверен, че ще успея да се задържа на издатината, ако падна, но никак не ми се искаше да проверявам дали съм прав. Предишния ден, докато си седя в минибуса, а дъждът продължаваше да плющи навън, си наложих да обмисля възможно най-подробно всичко, което би могло да се случи по време на катаренето включително и някоя опора да се счупи или просто да я изпусна и да падна. Представих си как отскачам от издатината под мен и падам чак додолу като перцалена куква, а костите ми се натрошават от ударите в сталите, преди още да съм достигнал земята. Ако това се случеше, вероятно щях да загина от загуба на кръв в подножието на върха. Предишната нощ не бях спал особено добре, затова успях да тръгна рано, както бях планирал. Надявах се да изпреваря слънцето, за да мога да катаря стената нахладно. За да стигнеш до подножието на Муамует Бътрес, трябва да преминеш река Върджин, която в началото на април беше ледено студена. Нагазих във водата Бос. Бойните води стигаха до над коленете ми. Ходилата ми изтръпнаха за нула време, а тялото ми изпадна в лек шок. На всичкото отгоре трябваше да пазя равновесие, като внимателно стъпвам в пролуките между гладките речни камъни. Пристигнах на мястото, където трябваше да е подножието на Муонлайк Бътрес, изкри раницата и обувките, които бях използвал за подхода. Бях решил да не нося нищо нито вода, нито храна, нито резервни дрехи по маршрута нагоре. Закачих турбичката си с магнези и стегнах връзките на катарачните си обувки. Краката ми още мръзнеха, но не бяха съвсем изтръпнали и вече започвах да си усещам пръстите. Бях само по шорти и тениска. Накрая си сложих слушалките, включих iPod-а си и започнах да прехвърлям парчетата от плейлиста с 25 теми, любими песни, предимно пънк и модерен рок. Звучи доста глупаво, но нямах часовник. Бях почти сигурен, че ще поставя рекорд за скорост на Муонует Бътрес. Можех обаче да използвам айпода, за да засека колко точно минути ми е отнело изкачването. Освен това, музиката има добър ефект върху концентрацията ми, макар че вече предпочитам да се катея без айпода, защото до известна степен го приемам като помощно средство. За мен най-важното в катеренето на големи стени фри и соло е подготовката. Не бих излагал, ако кажа, че вече бях свършил тежката работа по изкачването през дните, които го предшестваха. Когато поех нагоре, ми оставаше само да приложа планираното на практика. Да, бях изминавал целият маршрут само веднъж заедно с един преподавател по философия на име Бил Рамзи. Бил беше на 40 и няколко години и още се катереше много добре. Бе се заел да разработи маршрут по Муллайт, подходящ за изкачване свободно. Свърза се с мен и ме покани да катерим заедно през първия му опит. Беше страхотен ден, редувахме се да водим, като и двамата успяхме да завършим маршрута чисто, без нито едно падане. Но това се бе случило преди 2-3 години. През дните преди опита ми за FreeSolo се бях съсредоточил върху последните 240 ма от маршрута. Изкачването по тях е доста лесно и има павиран път, който води до върха на Moonlight. Затова взех 180 ма въже. Впуснах се на рапел от него и упражних движенията на горна осигуровка. За самоосигуровка използвах устройство, наречено мини Traction, което захваща въжето при дръпване надолу, но се плъзга безпрепятствено нагоре, докато се катериш. Ако паднах или просто се отпуснех, за да си почина, то щеше ще да ме задържи здраво. Изкатерих горните 180 на лед два пъти на горна осигуровка. Ключовият участък за целия маршрут, или така нареченият Пасаж, най-трудното за преминаване място, от което често зависи изходът на цялото изкачване, тук представлява един невероятен, чист вътрешен ъгъл, дълъг 50 м, намира се на четвъртото от девете въжета на маршрута и по тази причина оценката му е 5 и 12 д. Участъкът е дълъг и тежък, затова мускулите на ръцете ти са доста натоварени, когато стигнеш до края му. Всяка от двете тренировки на горна осигуровка на въпросните 180 ми бе отнела едва около час. Чувствах се наистина идеално подготвен. Не паднах нито веднъж дори не изпитах несигурност. Но след това осъзнах, че 180-метровото въже не достига до един ключов траверс в посока на от категория 5 и 11 си на третото въже. Затова на следващия ден се върнах на върха с 240 въже, отново се спуснах на рапел и упражних движенията по траверса, докато не се почувствах напълно уверени в тях. По време на упражненията се натъкнах на няколко други катерачи. Дори спасих едно момиче, което се катереше с осигуровка и не знаеше какво точно прави, защото не можеше да продължи нататък. Извиках и, хвани се за въжето, и залюлях края на фиксираното ми въже към нея за да се освободи от капана, в който беше попаднала. Беше ми много благодарна не всеки ден някой катерач се спуска сякаш от небето на Рапел по такъв маршрут. Последваха два дни непрекъснат дъжд. Прекарах ги в минибуса на паркинга на едно кино в Спрингдейл, загледан през прозореца и потънал в мисли. Отидох да изгледам един филм, за да убия времето, но през остатъка от деня, както и през следващия, просто седях в минибуса и размишлявах. Не можеше да се каже, че имам някаква работа за вършене. Не ми оставаше нищо друго, освен да мисля. За катеренето седях и мислех, а часовете се нижаха един след друг. Представях си ясно всяко движение и всичко, което можеше да се случи във всеки един възможен момент. Това е психическата подготовка, необходима за преодоляването на изпитание като това, пред което бях изправен. Именно това имам предвид под подготовка. Сега щях да разбера дали е била успешна и дали щях да се умея да изпълня на практика онова, което си бях представил всяка хватка и всяка стъпка по дългия път до върха на стената. В края на март 2008 Алекс Хоналд бе почти непознато име за всички освен за тесния му крък от приятели. Седем години по късно на 30 годишна възраст, той е навярно най-известният катерач на света. Не твърдя, че е най-добрият катерач на света. Всъщност понятие като най-добър катерач не съществува, защото спортът е разделен на толкова много видове и стилове от хималайско планинско катерене през Болударил до катерене на стена в зала. Шеметната слава на Хоналд се дължи на факта, че е успял да отиде далеч отвъд онова, което доскоро се смяташе за граница на възможното в най-екстремната и опасна форма на катерене. Free solo-катеренето означава катерене без въже, партньори или каквито и да било съоръжения – клинове, френдове или клеми, с които да се закрепиш на стената. Безкомпромисната простота на това предизвикателство може да бъде разбрана дори от най-големия не специалист. Залогът е убийствено висок – ако паднеш, умираш. Алекс е успял да изкатери фрийсоу маршрути, както по дълги, така и далеч по-трудни от тези, които катерачите преди него изобщо са смятали за възможни. До този момент е успял да се размине със смъртта, но някои от най-близките му приятели се безпокоят, че един ден може и да няма този късмет. Фрийсоу катеренето не е просто демонстративна каскада. Този стил свежда спорта до изначалното му предизвикателство един мъж или жена. Снабден единствено с чифт катерачни обувки и турбичка с магнези за подобър захват, сам срещу скалата. Това е най-чистата форма на катерене. Но Алекс не се ограничава само до този стил. Скоростните му, поредици, две или три изкачвания на големи скали, едно след друго, засечени с хронометър, с минимална употреба на въжета или екипировка за осигуряване, предизвикват сензация в националния парк – Юсемити. Освен това от 2013 не сам той обръща поглед и към Планинското в област, в която вече е постигнал резултати далеч отвъд възможностите на останалите катерачи. Накратко, Алекс Хоналд е катерач, който се появява може би и в на поколение. Освен това е интелигентен, забавен, изненадващо скромен и всеотдаен човек, който се стреми да направи света по добро място. Почти всички, които го познават или следят кариерата му, го харесват, защото, както Джон Кракауер казва, Алец е напълно истински. При него няма пози или престровки. Всеки път, когато Алец говори пред публика, го питат едно и също. Отново и отново, всички от малките деца до възрастните спрошарени бради му задават все същите въпроси, неразривно свързани с начинанията му. А именно, не се ли страхуваш, че ще умреш? Защо го правиш? В известен смисъл на тези въпроси е невъзможно да се отговори. На това се дължи и привидно небрежният отговор на Джордж Мауари към поредния журналист, който през 1923 го пита защо иска да покори връх Еверест, защото е там. Макар че думите му били замислени като ехиден отговор, даден от човек, на когато му е дошло до гуша от въпроса, това изказване на Мауари се е превърнало в най-известният цитат в историята на планинското катерене. Алекс е измислил свои собствени остромни отговори на тези неизбежни въпроси. За опасността да падне и загине, това биха били четирите най-ужасни секунди в целия ми живот. А също така, сигурен съм, че половината хора ще кажат, поне е загинал, докато се е занимавал с онова, което е обичал. А другата половина ще заявят, ама че е идиот. Алекс безспорно е амбициозен катерач, който обича съревнованието. Но скромността която проистича отвродената му срамежливост, е причина за силното подценяване на собствените му постижения, граничещо, както в посочените шеговити отговори, с надсмиване над самия себе си. Прякорат, в който го наричат най-близките му приятели катерачи, е Алекс, нищо особено, Хоналд. През последните 40 години едва шепа катерачи са имали смелостта да кателят рисковани маршрути фри -соло. Половината от тях са мъртви. Други са оцелели след десетилетия опасен танц над бездната сред тях е не само Питър Крофт, но и Хенри Барбър, който обикаля земното кълбо надлъж и нашир през 70-те години и смайва местните жители из планините от Уелс до Австралия, като изминава в лаш едно най-трудните им маршрути. Други загиват заради една единствена грешка. Сред тях е Дерик Хърси, британец, изразнал в САЩ който намира смъртта си през 1993, когато пада, докато се катери по маршрута Штексалът в Йосемити, най-вероятно вследствие на дъждовната буря, която е направила терена хлъзгав. Дан Осман, Чарли Фауър и Майкъл Риърдън също загиват при злополуки, свързани с практикуването на екстремно катерене на скали и планински стени. Но смъртта която шокира катераческото общество най-силно, е тази на Джон Бейкър един от двамата най-бележити соло катерачи на 80-те и 90-те години. Другият е Питър Крофт. След 35 години катерен е по стени без въже през юли 2009 Бейкър пада, докато се изкачва по къс маршрут близо до дома си в град Мамат Лейкс в Калифорния маршрут, който е преминавал многократно. Алекс отбелязва, че нито един от тази група първокласника Терачи не е загинал, докато е покорявал маршрути Соло. Хърси и Бейкър падат, докато се изкачват по терени, които със сигурност биха били и по силите им при нормални отстоятелства. Според някои източници фаталното падане на Бейкър е причинено от проблеми с гръбнака, следствие на скорошна автомобилна катастрофа, поради които внезапно са отпаднали мускулите на лявата ръка и рамото му. Риърдън пък е пометен от бурна вълна, след като се е спуснал соло до подножието на морска скала в Ирландия. Фаулър е затрупан от лавина по време на опит да направи премиерно изкачване на планински връх в Западен Китай. Осман среща края си, докато се опитва да подобри досегашните постижения в областта на спорт, който на практика е изобретил скачане с въже, или, с други думи, умишлен скок от скалата, който е прекъснат от въжето или въжетата, с които предварително си се обезопасил. След като поставя рекорд за скачане на над 300 м, Осман загива, когато въжето му се къса по време на скок от наклонената кула в Юсемити. И все пак всички тези екстремни соло катерачи загиват на самия хребет на приключението. Осман действително открива докъде се простират границите на скачането с въже, като заплаща за експеримента с живота си. А въпреки, че Хенри Барбар е жив и здрав и до сега, на 62 годишна възраст, той все пак стига опасно близо до смъртта в началото на 80-те години, когато едва не пада, докато Катери Фрисол маршрут по скала над морето в Великобритания, за да бъде заснет за американско телевизионно предаване. Разсеян от яското движение на оператора до себе си, Барбър губи баланс за миг. Покъсно той разказва за този момент, мен е подготвен. Так му бях стигнал до участък, където беше необходим стеминг две бях опрел дланите си от противоположните страни на камината и натиснах една идея прекалено силно. Лявото ми рамо се удари в скалата и залитнах. Адреналинът сякаш се стрелна от пръстите на краката ми право към главата, като куршум. Падах, но успях да използвам баланса и инерцията от движенията до този момент, за да продължа и да се задържа на скалата. Алекс, който се отличава с особено остър ум, клони към една почти свръхрационална гледна точка и твърди, не обичам да рискувам. Не обичам да насилвам късмета си. Не обичам да си играя на зарове със собствения си живот. Прави разлика между последствия и риск. Последствията от едно падане по време на фри соло катерене са, разбира се, фатални. Но според него това не означава, че поема невъобразимо голям риск. Както самият той обяснява, понятието риск за мен означава вероятността наистина да падна. Последствието е това, което ще се случи, ако падна. Затова се стремя да изкачвам соло само маршрути с сравнително малък риск, т.е. такива, по които не е вероятно да падна, макар че, ако това се случи, последствията биха били наимоверно тежки. Също толкова рационални обаче са аргументите на най-близките приятели на Алекс, които се безпокоят заради рисковете, които той поема. Седем години по възрастния Томи Колдуел е негов партньор по време на поредици от изкачвания и експедиции. Той е както един от най-добрите скални катерачи в света, така и човек, на когото Алекс силно се възхищава. През 2011 Колдуел заявява, никога не съм се опитвал да изкачвам фри и сол някой наистина труден маршрут. Падал съм напълно неочаквано много пъти поне десетина на сравнително лесен терен, когато опората ми е поддавала или път се е обелвала част от подметката на обувката ми. Ако тогава се бях изкачвал в такъв стил, щях да загина. Алекс ми е много симпатичен. Никак не ми се иска да умре. Днес публиката, която следи Алекс с интерес, се простира далеч от обществото на заклетите катерачи. Познате, например, и като «Онова момче», което Лара Логан интервюира в «60 минути», както и като «Човека на онази невероятна снимка», която стана корица на географайк. Но за да може един неспециалист да разбере с какво точно се занимава Алекс, е необходимо кратко въведение в техниките, екипировката и категоризацията на различните стилове катерене. В традиционното скално катерене двойка катерачи са свързани помежду си с нейлоново въже, което обикновено е дълго около 60 м. Единият води, а другият е безопасно закачен на някоя опорна точка на стената и осигурява водача, докато той се катери нагоре. За да се сведат последиците от евентуално падане до минимум, водачът поставя «джаджи», разговорно название за устройствата, използвани за осигуряване, по пътя си. През по-голямата част от историята на скалното катерене водачите забиват клинове асортимент от различни по форма метални шипове, които отначало се изработват от метал, но сега се подобряват с помощта на стоманена хромолибденова сплав в естествените цъпнатини по повърхността на скалата. След като клинат бъде стабилно забит, водачът закача на рувална метална халка, подобна на част от верига, с ключока на пружина в охото на клина, специално предназначен за това отвор в клина след което прокарва през карабинера въже. По този начин, ако падне на метър и половина над клина, да речем, осигуровката от другата страна на въжето би спряла падането му след съвсем малко на 3 метра допълнителното разстояние се дължи на разтегаемостта на нейлоновото въже, която също спомага да се умекоти падането. До началото на 80-те години клиновете вече се смятат за отживелица навсякъде, освен в катеренето на големи планински вериги. Защото от непрекъснатото им зачукване и изтръгване от скалата остават грозни, белези. Вместо тях катарачите започват да използват клеми различни по форма парчета метал, които могат да бъдат пъхнати и закрепени здраво в цепнатините и ъгълчетата на скалата, така че да останат на мястото си при евентуално дръпване надолу. Клемите като цяло са много по понесигурни от клиновете. В края на 70-те години Рейд Джардин изобретява гениално приспособление на име «Френд». Днес френдовете се наричат по-често с общото название «Кам». То работи на пружинен механизъм и има две противоположни полукръгли пластини. Достатъчно е да се дръпне своеобразният спусът на уреда, при което пластините се събират една към друга, да се пъхне френдът в цепнатина, която не би издържала клема, а след това да се отпусне спусъкът. Пружината се разпъва и притиска пластините плътно към стените на цепнатината и ако френдът е добре поставен, би могъл да понесе тежест от няколко тона. Както можеше да се очаква, това изобретение предизвика истинска революция в скалното катерене. От най-ранните дни на спорта катерачите покоряват иначе непреодолими участъци по стелите, използвайки джажите си като изкуствени хватки и стъпки. Това се нарича «катерене с изкуствени упорни точки» или просто «изкуствено катерене». Цели въжете за такова катерене могат да бъдат преодолени с помощта на, тъ, на. Стълбитки за изкуствено катерене на илонови с по няколко примки, които се използват като гъвкави стълби. Катерачът закача въжето на клин, клема или френд, след което се изкачва по нейлоновите примки вместо по самата скала. По-късно арсеналът от катераческа техника е обогатен и сата, нар. Анкерни болтове Ако се изкачва по гладка скала, на която няма никакви пукнатини или неравности, катерачът пробива глух отвор или с чук, или с помощта на механична бургия, след което забива в него цилиндричния болт, който обикновено е направен от нераждаема стомана. На главата на болта има прикрепена планка с отвор, подобна на ухото на клина. Катерачът закача за него карабинер, на който пък закача въжето си. Един добре забит болт е също толкова устойчив, колкото най-добрия клин. За разлика от фри -соло катеренето, при свободното катерене водачът използва джаджи само като защита в случай на евентуално падане. Не използва клеми или френдове, с чиято помощ да се изтегли нагоре разчита само на ръцете и краката си, но ако е осигурен със стабилна джаджа, когато падне, не е вероятно да се нарани. В Съединените щати маршрутите за свободно катерене се категоризират според трудността им по система, наречена децималната система на Юсемити или DSA и кратко, чието стойности в момента варират от 5.1 до 5.15. Тази леко необичайна нумерация се дължи на факта, че американските специалисти дълго време вярват, че маршрутите с трудност над 5.9 са невъзможни за изкачване. В края на 60-те години обаче тази граница е премината и на класификаторите не им остава друг избор, освен да въведат стойността 5-10. Системата е изначално консервативна, затова по високите категории като 5 -13, например са разделени на по 4 подкатегории всяка, или от 51 1 до 5-13 на опитните катерачи им е добре известно, че разликата в трудността между 5,13B и 513 c е не по-малка, отколкото между 5,8 и, и 5,9. Днес най-трудните маршрути в света, които се броят на пръсти, се оценяват с 5,15. Виж таблицата, таблица на степените на трудност на изкачвавия през последните 20 години. Анкерните ботове дават началото на феномена на, тъ, на Спортно катерене различава се от класическото катерене, в което катерачите поставят и изваждат клеми или френдове за осигуровка. По спортните маршрути има перманентни болтове, поставени близо едни до други на малко по или малко на 2 метра разстояние, например, които се забиват на рапел преди първия опит за изкачване. Те позволяват на катерачите да покоряват много трудни маршрути свободно, за които не биха могли да използват френдове или клеми почти 100% безопасност. Водачът просто се закача с въжето за болтовете, докато се катери. За осигуряващия не представлява трудност да го задържи, ако падне. Популярността на спортното катерене нараства главолумно през последните години. В момента има редица на тинейджери, които могат да изкачват спортни маршрути от категория 5 и 14, но никога не са водили и едно въже в класически стил, нито пък имат представа как да го направят. Тъй като категориите на ДС и кратко от 5.1 до 5.15 се базират единствено на трудността на най-трудното движение по маршрута, почти всички участъци от висока категория в света са част от къси спортни маршрути, които минават по леснодостъпни достъпни скали. За да покори маршрут от категория 5 и 15, на един експерт като Крис Чарма или Адам Ондра например би му отнело седмици или дори месеци да разработи поредицата от необходими движения и да падне безопасно стотици пъти, преди да успее да преодолее маршрута от начало до край, без да падне нито веднъж. Този тип катерен е толкова сложно и специализирано, че Ондра и катерачите като него почти не практикуват други стилове. И така, по ирония се оказва, че класическото катерене е доста спортно от спортното катерене и далеч по-смело и опасно начинание. Но фрий соул катеренето е напълно различно предизвикателство. Когато Алекс покорява някой от дългите си фрий маршрути, той напълно изоставя въжетата, партньорите, които биха могли да го спасят при евентуално падане, и джажите от какъвто и да било вид, не използва болтове, клинове, клеми или френдове които биха му послужили за изкуствена хватка или стъпка, или за да предотвратят падане. Тъй като риска да паднеш, докато катериш категория 5.11 или 5.12, е значителен, едва шепа от практикуващите този стил се осмеляват да предприемат фрийсоло катерене от категория над 5.11 и, и дори и тогава обикновено избират кратки маршрути и тренират, като се катерят на въже и с помощта на партньор многократно, за да запомнят всяка хватка и стъпка и всяка поредица от движения. А когато се катериш без въже, би могъл да загинеш след падане и на категория 5 и 4, ако някоя опора на скалата се откърти под ръката или крака ти. Очевидно е, че фрисо катеренето е най-спортната и най-чиста форма на стално катерене, позната на човечеството. Това е най-върховното от всички катерачески приключения и носи със себе си риска да заплатиш и за най-малката грешка с живота си. Хората непрекъснато ме питат защо съм започнал да се занимавам с фрисо катерене. Но не мисля, че ми вярват особено, когато им отговоря искрено. Истината е че когато започнах да се катеря на открито, бях прекалено срамежлив да отиде и да попитам някой непознат в подножието на скалата дали не би искал да я катерим заедно. Започнах да се катеря на 10-годишна възраст в един закрит салон в родния ми град Сакраменто, Калифорния. Преди да навърша 19 години обаче, почти не се бях катерил на открито. Бях толкова затворен и се чувствах така неловко в чужда компания, че буквално ме беше страх да говоря с непознати хора. Въпреки, че вече катерех категория 5 и 30, никога нямаше да успея да събера смелост и да попитам някого от другите катерачи пред Лавър до Лейт Тахо, например, дали не иска да се катерим заедно. Затова просто започнах да катая соло. Първият маршрут, който преодолях, беше една скала от категория 5 и 5 с малък наклон, наречена Пукнатината на цък, до Лавър след това се справих с един доста постръмен маршрут, дълъг три въжета, наречен гънката на ъгъла, категория 5 и 7. Вкопчвах се с всички сили в скалата, защото доста се страховах, пък и още се катерех лошо. Но бързо задобрях. Винаги съм обичал да си съставям списъци и да отметам задачите в тях. От самото начало си водех записки в един тестер относно всеки маршрут, който катерех. Наричах го Катереческата ми Библия. И той беше най-ценното нещо, което притежавах. През 2005 и 2006 преминах много маршрути около Джошуа 3 по гранитните скали и кули в пустоща на изток от Лос-Анджелис. Апетитът ми се с катерене бе неутолим. Случваше се да изминавам по 50 въжета дневно, повечето от които покъси маршрути от категории до 5-10. Ето един кратък откъс от Библията, Ми, 7 октомври 2005 18 въжета малко за 57 5 и 7 до 5, 10 би не можах да започна лявата цепнатина на Пейлти. Странно, скоро започнах да се чувствам свой води в соло катеренето. Открих, че ако притежавам някакъв талант, то той е свързан с психиката способността да запазвам хладнокръвие в напрегнати ситуации. До края на 2006 вече бях изкачил соло няколко въжета от категории до 5:12. дванайсета Чувствах се готов да предприема следващата сериозна стъпка. И все пак още и през ума ми не беше минавало да стана професионален катерач или дори да се опитам да привлека внимание към дейността си. През септември 2007 год и Юсемити бях си набелезал два класически маршрута Северната стена на Рострум, Прекрасен, 243 метров гранитен стълб от категория 5 11 са и Астроман на Вашингтон Колън легендарен маршрут с дължина 335 ма от същата категория. Още през 1987 Питър Крофт бе смаял катерачите от цял свят, като бе изминал соло и двата маршрута в рамките на един единствен ден. Никой не бе съумел да повтори това постижение за цели 20 години. Астроман е значително потруден и сериозен в сравнение с Рострум, доста по то е физически, а и е понесигурен. Само още един катърът бе успял да преодолее, Аструман, Фрисо Лодиин Потър, през 2000 потър, който в момента е на 43 години и продължава да практикува спорта 3, скоро започне да специализира в съчетаване на трудни маршрути с бейсджампинг. Той бе един от най-уважаваните ми модели за подражание в спорта. На 19 септември изкачих фри соло както «Астроман», така и Рострум. Вече бях катерил и двата маршрута заедно с партньори, но не можеше да се каже, че съм познал нито е от тях наистина добре. Бях доволен, че не съм се засекал с друг катеръч на някой от маршрутите. Не бях споделил с никого какво се готвя да направя. Просто отидох и ги изкатерих. Всичко мина много добре чувствах нещата напълно под контрол през цялото време. Библията си записа само 19 септември 2007. Астроман 5.11. Соло Рострум 5.11. Също добавих усмихнато личице след Астроман, но с това се изчерпваше целият ми коментар на събитието. Същата вечер се обадих на един приятел, много вероятно е да е бил Крис Уайднер, и му разказах какво съм направил. Така започна да се разчува. Признавам, че двойното соло вдигна известен шум в долината. Както катарачите наричат Йосемити, но само сред заклетите местни практикуващи. Не считах факта, че съм по двата маршрута за един ден, също като Питър Крофт за нещо особено значимо. Онова, което имаше значение, бе непоколебимото ми решение да го направя. Този успех ми даде самочувствие да започна да гледам към още по сериозни начинания в Соло катеренето. Пет месеца по-късно, през февруари 2008, отидох в минибуса до Индиан Крик в Южна Юта. Това място е същинска мека на късите, прекрасни за катерене, покнетини в солиден пясъчник. Тогава демонстрирах наистина отлична форма. Изкачих се няколко пъти до върха, с различни партньори. Покорих най-трудните маршрути категории чак до 5.13 би или 5.13 от първи опит, без предварителни упражнения, и не паднах. Но се бях катерил толкова много, че развих тежък тендинит в левия лакът. Отначало дори не разбрах какво ми има мислех, че съм претоварил бицепса си. Но след само две или три въжета на крик болката стана толкова силна, че ми се наложи да спра. След това продължих да се катеря на промеждутъци един ден на стената, два дни почивка. Ходех да карам колело в планината с един приятел, Сидър Райт. И изобщо се опитвах да разнообразя и намаля натоварването. Но ме влодяваше фактът, че не мога да се катеря по-често. Колкото и да е странно, тендинитът всъщност ми беше от полза при катеренето на Ек Бътрес. За да се мотивираш да преодолееш толкова сериозно препятствие, се изисква наистина голяма амбиция. На Индиан Крик бях в страхотна форма, но копнах да направи още повече, защото, за мое съжаление, се наложи да огранича значително времето, прекарано в катерене. Амуо Нует Бътрес беше проект, за който мечтах от години, откакто с бил Рамзи го изкатерихме за първи път. И така именно се озовах Зайон, затворен в Минимуса за цели два дни заради проливните дъждове на 30 и 31 март 2008 и потънал в мисли за всички възможни неща, които биха могли да се случат по онзи забележителен маршрут на следващия ден. Множеството соло проекти, които бях осъществил в предходните години, ме бяха научили колко е важна добрата подготовка. Но за Мууноет се подготвих постарателно от когато и да било. Упражнявах движенията в продължение на два дни, докато не се уверих, че съм запаметил всичко. Също толкова ключови обаче бяха и двата дни, които прекарах в размисъл в минибуса. Представях си всяка хватка и стъпка по дългия път нагоре. Представях си всеки възможен развой на събитията. Спокойно би могло да се каже, че свърших най-трудната работа по проекта през дните преди самото катерене. След като започнах, оставаше само да осъществя замисленото на практика. Влагата и песъчливостта на скалата в долната част на стената малко ме объркаха. В началото дори не бях сигурен, че вървя по правилния път. Не може да се каже, че бях наистина плашен просто се чувствах разколебан и несигурен. Като се замисля сега, ми се струва, че бях съсредоточил безпокойството относно целия проект което ме беше обзало през тези два дни в аминибуса, върху началото на катеренето. Продължавах нагоре, подтикван напред от трепетно вълдушевление, но в това чувство винаги има и нотка на тревога. Второто въже представлява една чиста пукнатина и щом стигнах до него, разбрах със сигурност, че не съм се объркал. Пътят до върха е само един. След второто въже скалата започна да изсъхва, а песъчивостта изчезна почти напълно. Докато се катерех все по-нагоре и по-нагоре, увереността ми постепенно укрепна. Десният траверс от категория 5 и 11 с на третото въже мина като повода. Когато стигнах до рокър-блокър, отколебанието не беше останала и следа, и бях адски надъхан. Изпълнявах движенията безупречно, когато се изправих на рокър-блокър, и съответно пред трудния проблем с движението нагоре, сценарият, в който изпусках хватка и се налагаше да се задържа някъде на скалата, не напускаше съзнанието ми, но се движе бързо и точно и още от книга, в който се изтлъсках нагоре и се хвана в заключовата хватка. Разбрах, че няма да падна. Увереността ми нарасна още повече. След като преминах рокър блокър, дойде ред на 50-метровия вътрешен категория 5 и 12 ди ключовото място за целия маршрут. Високата оценка на трудността му не се дължи на някое особено трудно движение, а на силно натоварващата му обща дължина. Именно тук в плодовете на дългата си подготовка. Започнах да се придвижвам с теминг, внимателно поставях ръбовете на ходилата си върху малките неравности в пясъчника от двете страни на централната цепнатина, след което продължавах гладко нагоре от една опора на друга. Стената на това място е напълно вертикална, затова трябва да преценяваш всяка опора много внимателно, но аз си спомнях всеки сантиметър от нея от упражненията си на горна осигуровка. А и тук стената бе защитена от дъжда от малък надвес далеч горе, затова бе напълно суха, точно както бях очаквал. Успявах и да си почина тук-там на някои малки опори, докато минавах на стеминг първите 25 мълта но след това се наложи да превключа от стеминг на Лайбекинг четвърти. Хванах ъгъла на цепнатината с две ръце, наведох се назад и наляво. опрях ходилата си в стената срещу мен и ги придвижих едно след друго нагоре, сякаш ходя, докато подметките на обувките ми не бяха на едва 60 под под пониско фанатата ми ръка. Лайбекингът ми се струва някак неестествен. Катеренето нагоре всъщност се поддържа от стабилното дърпане на ръцете, което противостои на натиска на ходилата. Положението на тялото е почти същото като да седиш в лодка и да натискаш греблата силно. Трябва последователно да редуваш движение с крака и ръце, докато напредваш сантиметър по сантиметър нагоре по цепнатината. Да, натоварващо е, но чистият лайбекинг е сигурен и надежден начин за катерене. Но ако ръбовете на цепнатината не са остри, ако са обърнати леко навън или ако скалата под ходилата ти е прекалено гладка, е доста страшно. Чувстваш се така, сякаш всеки момент може неволно да се превъртиш назад и да паднеш в бездната. Ако обаче не качиш ходилата си достатъчно високо, те могат да се подхлъзнат надолу, а в такъв случай захватът с ръце е напълно безполезен. Ще паднеш, каквото и да направиш. Тайната за изминаването на последните 30 на ъгъла е да не се оставиш да те надвие непрекъснатото натоварване на мускулите. Не можеш да използваш лайбекинг прекалено дълго, защото ръцете ти се измоляват все повече и повече. Именно това води до прекомерното натоварване на мускулите. Ако мускулите ти се натоварят прекалено много, в един момент просто няма да издържиш. Ако бях използвал въже, или дори седалка и малко екипировка, щях да мога да се закача за нещо по всяко време, да повися малко и да оставя ръцете си да си починат и силата им да се възвърне. Не би било най-чистият стил на катерене, но във всеки случай би било по-добре, отколкото да падна. При фри и соло катеренето обаче нямаш избор. Трябваше да стигна горния рък на ъгъла, преди мускулите ми да откажат. Понеже вече бях загрел и се чувствах страшно нахасен, се изкатери в ъгъла също толкова бързо и успешно, колкото по време на тренировката на горна осигуровка. Дори не се приближих до опасното изтощение на мускулите, от което се притеснявах. Единственият компромис, който направих с въздушното, лишено от въже или каквато и да е екипировка катерене, беше, че държах ходилата си малко по-високо, отколкото по време на двете упражнения с горна осигуровка. Това означаваше, че ръцете ми понасят повече тежест, но все пак ме караше да се чувствам малко посигурен. Трите въжета над пасъжа са оценени на 5.12, 5.12 и 512 би Това не е лесна работа, но спокойно може да се справя. Всъщност тези въжета са предхождани от една цепнатина, идеална за захват с пръсти. Именно в този момент усетих истинското величие на фрисолото. Пъхнах палците си в пукнатината, свих ги леко получи се идеален, стабилен захват и усетих, че просто съм го заковал. Във всеки един момент разчита само на съвсем малък участък хватка по половин пръст на всяка ръка, а пръстите на краката ми не почиваха на стъпки, а просто ги бях прилепил към стената. Затова почти никаква част от тялото ми не докосваше стената. Усещах въздуха навсякъде около мен. Беше като да пристъпиш в бездната, но въпреки това чувството бе невероятно. Бях напълно сигурен, че няма да падна, и именно тази увереност предотврати евентуалната злополука. И макар, че не спрях, за да се огледам и да се насладя на гледката, именно тук усетих най-силно красотата на Зайон. Каньонът е като един различен свят, целият обагрен в червено и зелено-червени скали и зелена гора. Далеч, далеч долу се виеше река Върджин. Нямаше и помен от шума на улично движение. Само тишина и спокойствие. До върха води последното въже, категория 5 и 10 Ди, което е доста трудно само по себе си. Аз обаче го изкатерих също толкова гладко, колкото предишните. Мъглявите съмнения, които ме измъчваха в началото на маршрута, бяха изчезнали напълно. Преди да осъзная какво се случва, вече се бях изправил на върха на скалата. Проверих времето според пуда. Едно час и 23 минути. Нов рекорд за скорост, както и първото фрисоло изкачване, разбира се. Докато седях на скалата и развързвах обувките си, не може да си намеря място от вълдушевление. Въпреки, че те първа ми предстояше да сляза надолу на бос крак, катарачните обувки са толкова тесни, че да се ходи с тях на дълги разстояния е същинско мъчение. След което да премина реката и да си взема обувките и раницата от подхода, нещата никога не приключват с фанфари и незабавна почивка, се чувствах невероятно щастлив. По време на 11 час и 23 минути се бях катерил по добре от всеки друг път в живота си. На изкачването на Алекс на Мулнуайт Бътрес на 1 април 2008 няма нито един свидетел. Също както при Астроман и Рострум. Алекс не е казал на никого какво смята да предприеме макар да е споделил с Крис Уеднар, че фри и соло Катеренето е нещо, което би искал да опита в някакъв момент. След като изкачва Мулноет успешно, той му се обажда и му разказва за невероятния си ден. Уайднер пък разказва на други и така новината се разпространява като горски пожар. Тъй като събитието се случва на 1 април, голяма част от самишлениците на Алекс и Крие първоначално се чудят дали не става въпрос за някаква шега или дори измама. Но в рамките на няколко дни не остават никакви съмнения в истинността на твърденията на Хоналд. Катерачи, които разбират мащаба на постижението му, се включват с коментари на уебсайта Ачпи УОЛ, Мили Боже, нереално, или пък, само от е побиват тръпки. Други пък приветстват успешния проект като вдъхновение, невероятно постижение, Алекс. Тази новина ме накара да продължа напред още по-упорито и смело. А онези, които знаят за солоката, теренето на Алекс на «Рострум» и «Аструман», засвидетелстват недвусмислено уважението си, това е наистина невероятно. Ако бях чул такова нещо за друг, щях да кажа, че не е възможно, но щом става въпрос за Алекс. Значи не е невъзможно, просто е безумно. Или пък, поздравление за добрата работа. Продължавай в същия дух. На 6 април, Джеф Лоу, човекът, изкачил му Лует Бътрес заедно с Майк Вайс за първи път, още през 1971 публикува в Суперто съобщение, в което заявява, че винаги е знаел, че този маршрут може да бъде изкачен свободно, и че самият той се е опитал да го направи. Преди Питър Крофт и Джони Удуард да го изпреварят през 1992 но не бях чак толкова нови ден добавя той, че да предвидя такъв вдъхновяваш триумф. Браво, Алекс! И се пази макар да знам, че няма нужда да ти го казвам. Редом с това от страна на едно от най-бележитите имена на американското катерене Алекс за пръв път е забелязан и от поширокото общество, включително и от собствениците на филмовото студио Сандер Филмс. На спортната сцена се е появил нов феномен. По това време Алекс е на 22 години и едва започваше метната си кариера. Глава 2. Моят личенат, след като разказав на Криел Лойднер за Мулн Уайт Бътрес, новината веднага се разчу. Трябваше да се досетя, че ще стане така все пак той живее в болудър сърцето на катераческото общество. Но не бях очеквал пороя от коментари в интернет. Отворих няколко сайта, за да видя какво става. Първата ми реакция беше изненада – Охо, вече пишат за мен. Не е зле, някой дори беше изровил от някъде моя снимка на една стена. Това е моя снимка, помислих си гордо. Имаше, естествено, и мнозина, които се чудеха дали не става въпрос за някаква първоаприлска шега. Но силно оценявам нещо, характерно за катереческото общество факта – че въпреки множеството проекти, за които нямам снимкови или филмови доказателства, хората никога не са се съмнявали в думите ми. През април 2008 никой не ме обвини, че се опитвам да разпространявам някаква лъжа. Ако FreeSolo изкачването на Moonlight Бътрес бе измислица, поскоро биха повярвали, че някой зевзът се мъйтъпи слеговерните потребители в Супер може би. Все още не можех дори да си представя, че един ден ще бъда професионален катерач с спонсори. Най-многото, на което се надявах, ако се поразчуеше за мен, бе някоя фирма за екипировка да ме с в безплатни катерачни обувки. Тендинитът в левия ми лакът все още не се беше оправил. Дори напротив упражняването на движенията за му както и самото катерене невероятно го бяха влошили. Накрая ми стана ясно, че ще трябва да спръска катеренето за известно време, за да му дам възможност да се излекува. Затова прекарах лятото в Сиера-Невада, където ходех на дълги походи и обиколки в големите планини, траверса на еволюцията, например. В него имаше много катерене по неконкретизирани участъци, но смятах, че ако съм скецове, не се брои за истинско катерене. А междувременно влизах във все по-добра физическа форма. Наскоро един журналист ме попита дали мога да спирам да се катаря за определени периоди от време. Разбира се, отговорих му. Значи можеш да спреш да се катериш за около месец, например, продължи той. За нищо на света, избълвах аз моментално, не и за цял месец. Мислех, че имаш предвид нещо от сорта на три дни. Просто съм си такъв. Независимо от всички други неща, които са предизвиквали интереса ми през годините, нито една дейност не ми се е струвала дори от части толкова вълнуваща, колкото катеренето. Не мога без него, макар че го практикувам под една или друга форма от вече на 20 години без прекъсване. През онова лято в Сиера-Невада обмислях идеята да изкача фри соло стандартния северо-западен маршрут на Half Doom. Това място е толкова значимо една от най-впечатляващите грамади от чист гранит в цяла Северна Америка и начинът, по който се извисява като най-забележителната част от източния край на долината, винаги ме е изпълвал с възхищение. До 2008, Юсемити, вече се беше превърнал в любимия ми район за катерене в целия свят. На някои катерачи им допадат високи кули, на други сложни планински хребети. Аз обичам високите, чисти стени, а най-добрите са в Юсемити, особено Ел капитан и Хавдум. Когато застанеш в подножието на Ел капитан и погледнеш към върха на 820 мъна, те просто си казваш, Леле. Освен това, гранитът е любимият ми вид скала, а в Юсемити има повече чисти, просторни стени от гранит, откъдето и да било другаде в Северна Америка. Стандартният северо-западен маршрут минава в права линия от лявата страна на почти вертикалната стена. Докато си възвръщах формата и праве обиколки и походи през онова лято в Сиера-Невада, Халф се превърна в моята муза източник на мотивация, който често изплуваше в мислите ми, докато се разхождах по планинските хребети. Идеята да измина маршрута соло и без екипировка ми се струваше едновременно стряскаща и неустойма. Мащабите на този проект бяха внушителни, значима стъпка напред и още по-голямо предизвикателство от Мулнует Бътрес. Стандартният северо-западен маршрут е преминат за първи път през 1957 от Роял Робинс, най-бележития катерачуто нова време и двамата му партньори Джери Галвас и Майк Шерик. Двата предишни опита за изкачване на маршрута, единият от които е бил на Робинс, стигат 2 до една четвърт от 600 метровата стена. Наклонът е среден 85 градуса, но въпреки това изглежда стряскащо. Както пише Стив Ропър в Лагер 4, най-добрата книга за ранните дни на Катеренетов, Юсемити, гледката нагоре, от подножието, е зашеметяваща. Изглежда невъзможно човек да се изкачи по такава огромна скала с помощта на обикновена техника, т.е. въжета, клинове и болтове. През 1957 Триото успява да завърши изкачването за 5 дни. Деват всичко от себе си, използват нововведените по това време хром клинове и анкерни болтове за изкуствено катерене, спускат Робинс на 15 м, за да може да се залюлена, махало, настрани през голия грани и да стигне до система от камини и бивакуват четири пъти, увиснали на въжени примки. Най-трудното въже, на което води Галвас, преодоляват с помощта на клинове и болтове, които достигат до един, обезпокояващо тесен, Стален корниз, минаващ през стената на едва 67 от върха, който наричат корниза, слава Богу. Скалата Дъса и кратко от 5.1 до 5.15 измерва единствено и самотрудността на даден участък, без да отчита нивото на опасност. Но в рамките на Дъса и кратко има и друга система, така нареченото оценяване на степени които обозначават колко труден, опасен и времеемък е даден маршрут на определена скала или планина на кратко, сериозността, на изкачването. До неодавна степените в системата варираха само от Ай до Ви, няколко важни, новаторски премиерни изкачвания през последното десетилетие. Почти всички от които са в подалечните планински вериги бяха оценени на степен 7, но като цяло върхът на скалата си остава степен Ви, първият маршрут от степен Ви, който някога е бил изкачван успешно в САЩ е именно осъщественият от Робинс, Даувъс и Шери през 1957. По това време с него могат да се сравняват само няколко маршрута в Европа. През 1976 19 години след изкачването на стената от Робинс и екипа му, катерачите от Колорадо Арт Хигби и Джим Ериксън успяват да осъществят премиерното изкачване на маршрута свободно без да използват точките за осигуровка или почти без. Това е десетият опит на Ериксън да го направи. Двамата са свързани, осигуряват всяко въже и използват клинове, клеми и болтове. Кателят се в продължение на 34 часа, за да достигнат точка на едва 30 на разстояние от върха. Но там, за тяхно разочарование, им се налага да използват помощни средства за последния участък. Тази засечка превръща делото им в един забележителен провал, по мнението на Хигби и Ериксън, но катарачите след тях, впечатлени от постижението им, все пак признават изкачването им за валидно. Хигби и Ериксън оценяват маршрута с сериозното 5.12 близо до най-високото възможно ниво на техническа трудност, постигано където и да било по света до тогава. Единствената отсечка, където им се налага да прибегнат до изкуствено катерене, се оказва драматичният пасаж и в изкачването на Алекс през 2008. През 2008 още няма човек, който дори да се е опитвал да изкатери фри Рий Сол маршрут от степен ВИИ, камо ли да е успял. През онзи септември усетих, че лакътят ми вече се е оправил и като цяло бях във върхова форма заради дългите походи и Сиера Невада. Размишлявах върху маршрута хал в дом от месеци и бях стигнал до състояние, в което чувствах, че трябва да го направя. Може би просто бях прекарал толкова много време в мисли за него, че вече нямаше друг начин да се успокоя, освен да се опитам да го изкача. Вече бях завършвал маршрута пет или шест пъти, с различни партньори, но бях минал всички движения, свободно закачен на въже и с Джаджи, в случай, че падна едва два пъти, вторият от които бе два дни преди ми за соло изкачване. На това изкачване бях отишел с брат Барлич. По маршрута има три напълно голи участъка, които екипът на Робинс преминава с помощта на изкуствено катерене, забиват болтове и закачват стълби, за да ги преодолеят. В днешно време почти всички използват тези болтове сигурни са, а и сравнително лесни за употреба. Но има разработени вариации за свободно катерене, чрез които тези участъци могат да бъдат заобиколени. Затова и е възможно целият маршрут да бъде изкатерен свободно както, почти, правят Хигби и Ериксън въпреки въжетата и джажите им. След като двамата с брат се изкачихме до върха на 4 септември, прекарах целия следващ ден в почивка, седях сам в минибуса и обмислях маршрута. Все още се двоумях дали да се опитвам да го катерия сам. Наистина ли е добра идея, питах се. Вече се бях оговорил с различни приятели да идем да се катерим в долината няколко дни по-късно, затова усещах известен натис да приключат с соло проектите преди те да са дошли. В крайна сметка реших да отида до подножието на Хау дом на следващия ден. Можех просто да се върна обратно, ако сметнах, че все пак нямам желание. Бях го правил и преди случвало се беше дори да започна да катеря даден маршрут, след което да се откажа. През 2006 отидох на издатината, Кралските арки, Дълъг. Но технически доста лесен маршрут в долината и бях изкатерил въже и половина по плочата в началото му, но после усетих, че не съм в настроение. Върнах се обратно долу, продължих пеша към пътя и си тръгнах от Юсемити, на автоступ. Бях приключил за онзи сезон, но този път знаех, че щом стигна до подножието на Халфдон, няма да има връщане назад. Не исках да вдигам особен шум около проекта, зато възподелих за него само с са двама души брат и Крие Луеднар. Отначало брат ме попита, какви си тръгнал да ги вършиш, дяволите, но после каза, добре тогава. Пази се и прати съобщение, като приключиш. Подкрепи ме, без да изпада физични тиради. тираги. Крие обаче се опита да ме разубеди. Това е чисто безумие, човече каза ми. Трябва да се упражняваш до с горна осигуровка, преди въобще да си помислиш за соло. Не мисля, отговорих, така ще е поспортно. Да не си откачил. Като се връщам към тези разговори, си давам сметка, че звучи, сякаш съм подхождал доста лекомислено или арогантно. Но не беше така, просто не исках да преувеличавам важността на опита, особено ако все пак грешах да се откажа още в началото. Проява на лош вкус е да се фулкаш за някой проект преди дори да си го завършил. Пък и не исках да безпокоя приятелите си, твърде много едва ли не аз щях да започна да се притеснявам, че те се притесняват за мен. Просто се опитвах да ги успокоя, един вид да им кажа, няма страшно, мога да се справя. Всичко ще е наред. Имаше и нещо друго. Въпреки вниманието, което отделих на методичната подготовка, бях започнал да си мисля, че съм упражнявал движенията на Муонлет бътрест толкова обстойно, че съм отнял част от предизвикателството на самото катерене. А и Half Doom е значително по дълъг от Moonlight, за това щеше да ми отнеме много време да упражня всички движения до съвършенство. Реших да започна този проект след малко пократка подготовка от обикновено именно това бях имал предвид под по-спортно. Но както се оказа, май се получи прекалено спортно. В долината е доста горещо даже през септември. По тази причина не беше много вероятно да се засека с други катерачи на стената, точно както се и надявах. Но тъй като тя е обърната на северо-запад, през септември остава на сянка през целия ден, което означаваше, че няма да рискувам да се изпокя прекалено много или да се обезводня. Потните дуани правят катеренето по гладки стени доста опасно независимо от количеството магнезии, което използваш, а дехидратацията не само те маломощава, но и може да повлияе отрицателно на преценката ти. И така, на 6 септември отново се озовах в началото на маршрута. Товарът ми беше доста полег, отколкото два дни порано. Когато се бяхме катерили с брат, поради което подходът ми от много по малко време, но усещах как огромната, внушителна стена се извисява над мен през целия път. Опитав се да се разсея от тези мисли. Когато спрях да си почина в подножието, вече се чувствах напълно откъснат от останалата част на долината, която сияеше меко на утринното слънце. Нямаше никой друг и стената бе изцяло на мое разположение, точно както исках. Щях да прекарам следващите няколко часа в един неповторим вид самота изправен срещу предизвикателство на живот и смърт. Да се разминеш с двойка катерачи, докато се изкачваш соло, не е толкова трудно правил съм го преди и бих го направил отново. Но когато се срещнеш с други хора на стената, особено ако те изразят изумление от факта, че се катериш без въже, има опасност да загубиш увереността си. А това може да повлияе на абсолютната концентрация, която е жизненовашна за дълго фри и соло. Преди да започна, трябва да се постаря да се надъхам. И щом веднъж поема нагоре, съм напълно целеустремен, ще го направя. Точно сега това е най-важното нещо в целия ми живот. Това не е момент, който мога да споделя с някой непознат просто така. Носе само шорти и тениска с дълъг ръка Бях обълкате ръчни обувки на «Милора», а турбитката ми с магнезии бе преметната на гърба, но нямах нито седалка, нито дори един единствен карабинер. В единия си джоб бях сложил няколко упаковки, кливки, зибар, любимите ми блокчета за ядене по време на подълги маршрути. Бях взели една сгъваема бутилка с около 300 мл. вода в нея. Сложих я в другия си джоб, въпреки че леко дърпаше шортите ми надолу. Знаех, че катеренето ще ми отнеме няколко часа, и не исках да съм прежаднел, когато дойдеше време за трудните въжета високо горе. За раница и дума не можеше да става отчасти заради множеството камени по средата на маршрута, почти невъзможно е да се премине през тях с раница на гърба, но главно защото катеренето бе достатъчно трудно и без допълнителната тежест. Накрая не ми остана друго, освен да спра до да отлагам и да започна да се катеря. Заех се с първото въже. Великите пионери на «Юсемити» бяха мои герои от много години насам. Катерачите от «Златната ера» на 60-те години Роял Робинс, Лорен Хардинг, Ивон Шуйнар, Том Фрост, Чък Прат и така нататък бяха почти прекалено отдалечени в историята, за да съм способен да ги оценя напълно, макар че бях че много за забележителните им приключения. Най-много се възхищавах на «Господарите на скалите», както сами се бяха нарекли. От 70-те и 80-те години Джон Лонг, Джим Бридуел, Били Уестпей, Тобин Соренсун и самишлениците им, и особено на Джон Бейкър и Питър Крофт заради маршрутите им и преминаването свободно на участъци от най-високи категории. Както и Нелин Хил направила премиерното изкачване на «Носа», Найл Капитан свободно през 1993 година по късно тя успява да направи същото в рамките на един единствен ден. Тези две постижения и до днес остават сред най-върховите, осъществявани някога в долината. Бях възхитен и от Джон Яблонски, поприякор, Ябо, на когото се приписват толкова много штури, невероятни истории за това как е паднал по време на Фрийсол Катерене и е успял да се спаси, като се е хванал за клона на едно дърво, или за това как се е изкачил по маршрута, Северния надвес, напълно гол, или пък за прословутите му му муркания на безумието, когато е падал. Затъчен на въже, до 30 ма надолу, и е бил спасяван от осигуровката си. Но явно е бил стерзана душа, защото се самоуби в началото на 90-те години. Много от господарите на скалите обаче са взимали наркотици. Някои дори са се хвалили как са успявали да поколят трудни маршрути в Юсемити, на безумни количества ЛСД. Този стил е характерен за контракултурата по нова време, но аз просто не можех да го разбера. Никога не съм взимал наркотици и макар, че съм опитвал алкохол, никога не съм пил много. Дори не пия кафе, веднъж пробвах една чашка и имах чувството, че поглощам киселината от някоя батерия. След което трябваше да правя прибежки до туалетната цяла сутрин. Веднъж помирисах една отворена бутилка уиски и си помислих, това става по-скоро за отпушване на канали, отколкото за пиене. Не се ръководя от някакви морални принципи, просто наркотиците. Кофейнат и алкохолът никога не са ме привличали. Израснах в град Сакраменто, Калифорния. Родителите ми преподаваха английски език на чужденци в редица учебни заведения в САЩ и Чужбина. Накрая се установиха в университета, American River в Сакраменто. Майка ми, Дирдре Воловник, преподаваше английски за чужденци, испански и френски. Днес тя е единственият преподавател по френски в целия университет. Майка ми владее отлично три чужди езика френски, испански и италиански, и разбира добре немски, полски, японски, както и малко от жестомимичния език. Баща ми, Чарлз Хоноут, поступи на работа като преподавател по английски език на постоянен договор в университета преди майка ми. Така че аз израснах в интелектуална, академична обстановка, не знам доколко ми е било от полза, но беше факт. Майка ми обича да разказва как в деня, в който съм се родил 17 август 1985 и съм успял да се изправя, хванат за пръстите и също като много други нейни истории за детството ми и тази ми се струва по-скоро измислена или поне доста поукрасена. Заявявала е пред журналисти, как е знаела, че ще стана катерач, откакто съм навършил две годинки. Също така твърди, че ме е завела да се катеря в закрит салон, когато съм бил едва на пет. Подумите и, тя отишла да поговори с управителя и ми обърнала гръб за минута-две, а когато отново ме погледнала, установила, че съм се изкатерил на 10 метра височина. Казва, че се оплашила до смърт да не се пребия. Сестра ми Стасия е с две години по-голяма от мен. Майка ми започна да ни говори на френски от най-ранна детска възраст. Искаше да бъдем двоезични, и сега, когато и отидем на гости, продължава да ни говори само на френски. Но с Тасия и се противопоставяхме от самото начало опорито и отговаряхме на английски. И все пак трябва да й отдам дължимото благодарение на нея сега говоря френски доста добре, а това ми беше от полза по време на множество пътувания до Франция и три до Северна Африка. Майка ми сигурно е права да твърди, че съм бил неукротимо, свръхактивно малко чудовище. Някъде на пет или шестгодишна възраст си счупих ръката за първи път. Реших че ще е забавно да се спусна по пързалката на Каров Джуниор, любимия ми ресторант, но паднах през страничния ръб. Лекарите заявиха, че имам вчупване, и на окоти и на лъчевата кост, каквото и да означава това. За втори път я чупих, когато бях на 7 или може би на 8. Тази злополука бе наистина жалка история, всъщност ми е трудно да обясня как точно успях да си го причиня. В задния ни двор имаше едно дебело въже, част от няколко катерушки. Идеята беше да си надолу, за да се хванеш и да се люлеш на него, но аз го закачих хоризонтално, след което легнах върху него като на хамък. Паднах и си счупих ръката. Баща ми ме заведе в местния салон с изкуствени стени за катерене, когато бях на 10. Избрахме го на случайен принцип, просто искахме да опитаме някакво ново развлечение. Но се запалих още от първия ден. Баща ми ме караше до там и по цял следобед ме осигуряваше в продължение на години. Самия той нямаше желание да се катери. После дори започна да ме кара до други салони из цяла Калифорния, където участвах в състезания. Баща ми не беше разговорлив човек. Прекарвахме цели часове в колата, почти без да обелим дума. Не обичаше да дава израз на чувствата си, но фактът, че винаги бе на мое разположение да ме осигурява и да ме кара из целия щат, бе неговият начин да ми покаже любовта си. Откакто се помня, над семейството ми тегнеше мрачен облак. Това бе премълчаваната истина, че бракът на родителите ми не беше щастлив. Не се караха открито. В къщата цареше ледено мълчание. Заради мен и Стасия бяха решили да изчакат, докато завърша, и чак след това да се разведат. Но ние знаехме, че ще се разделят, още преди, защото от време на време четяхме имейлите на майка ми. По ирония, след развода бяха много пощастливи. Запазиха приятелски отношения. Сигурен съм, че един психолог би се вдъхновил да напише цял труд, ако разбере, че и до днес ми е трудно да си спомня подробности за детството си. През 2011 Алекс Уолтър, който ме интервюира за мой профил за списание «Алпинист», започна да ме разпитва за ранните ми години. Отговорих му, че спомените ми са мъглеви и не особено надежни. За тези неща е по-добре да питаш Бен, казах му. С Бен Смоли бяхме най-добри приятели от първи клас. Уолтър направил, както го посъветвал Алекс, и се свързал с Моли който по това време бил постъпил на служба като лейтенант във военно-въздушните сили. Портретът, който той обрисува на Алекс като дете и тинейджер, допълва идеално представата за саможивия аутсейдер, за когото самият той се смятал дори след като е започнал да привлича вниманието на катаръческото общество. Според Смоли, цитиран от Уолтер, Алекс ходеше на училище Санцук. Всеки ден, имаше един син и един сив Носеше тениски, които му бяха с два размера по-големи и имаха надписи от рода на. Купих това по време на поход в Гранд Каньон, Посетете, Елостоун или пък, как да разпознаем вида Елен, последите. Беше много добър в отборните игри. Можеше да говори за войната от 1812 в продължение на цял час. Не беше толкова срамежлив, колкото просто нямаше желание дори да се опита да заприказва някого. Нямаше нищо против да си говори с теб, но само ако ти го заговориш пръв. Носеше суитчърки с вдигната качулка в час и просто си седеше на мястото, но ако някой от учителите го вдигнаше с въпрос, винаги знаеше отговора. Имаше излъчване като на Холдън Колфилд и непрекъснато бе наштрек за «позори». Когато прочели този пасаж на Алекс, той заявил «Бен направо ме е заковал». Потвърдил лично всички изложени детайли от юношеството си. Думите на Бен събуждат буждат у него и други спомени. Още обича манцузите, казва той, никога не нося дъмки. После продължава, често обличах и една тениска, от Банфа, или Джаспер, Пет, не си спомням, на която имаше картинка на мечка, но селенови руга и надпис «Не съм мечка». Беше част от някаква кампания, която приканваше гостите да не хранят мечките. Колкото до войната от 1812 баща ми ми беше подарил книга за най-важните битки в историята на човечеството. Битката между «Меримак» и «Монитор», «Походът на ханибал през Алпите» – такива неща. Много обичах историята, не че мразех да ходя на училище, просто бях един от «Загубеняците» там. Беше ми трудно да говоря с хора, които не познавах добре. Понататък в профила смоли продължава. Бракът на родителите му не беше особено щастлив. Вечер баща му обикновено си седеше на дивана и четеше, докато не заспеше. Бих казал, че Алекс се почувства още позле в гимназията. Затвори се в себе си още повече. По време на обедната почивка отиваше в кабинета по математика, където ходеха хлопетата, които събираха покемони. В десети клас тръгна с първото си гаже. Името й беше Елизабет Томас и Ивикаха, викаха, ета като извънземното от филма на Стивън Спилбърг. Това би трябвало да ви даде достатъчна представа за социалния кръг, в който движеше. Мисля, че Алекс просто не се интересуваше от типичните за гимназистите неща. Поскоро се смяташе за единак. Алекс казва, ета, беше готин човек, но Бен не я харесваше. Беше наполовина ирландка и наполовина японка. Много свясно и умно момиче. Останахме заедно около три години. Оценките на Алекс в гимназията се задържат високи през годините и той завършва със среден успех 4 86. и все пак той далеч не е сигурен, че иска да продължи обучението си в университет. Кандидатства в последния момент и той едва за два от клоновете на Калифорнийския университет – Дейвис и Бъркли. Когато го приемат и в двата, той избира – Бъркли. Единствената година, която прекарва в този елитен бастион на висшето образование, сега му се струва загуба на време. Имах някакви мъглеви планове да специализирам инженерни науки, разказва той, но не се сприятелих с никого в Бъркли. Не мога да си спомня нито един от бившите си колеги или преподаватели. Подобре щеше да е, ако бях отишъл да живея в общежитие, вместо в двустайния апартамент, който един приятел на семейството ми ми отдаде под наем. Прекарах цяла година в на практика пълна изолация. Все пак си намерих работа като охранител. За 14 долара на час обикалях сам по цяла нощ. Бяха ми дали радиопредавател за спешни случаи. Понякога изпръщах момичетата до общежитията им. През втория семестър спрях да посещавам лекциите. Купувах си по един хляб и една ябълка и отивах да катали алиндиан е рок една съвсем мъничка скала в предградията на Бъркли Хилс. Университетът просто не беше за мен. През лятото се връща да живее при майка си като повечето първокурсници. Разводът на родителите му влиза в сила през май същата година. Два месеца по-късно, на 18 юли, баща му почивал сърдечен удар на летището на Феникс, докато гони самолета, на който е трябвало да се прекачи. Алекс научава за случилото се, когато се прибирал дома след дълъг поход. Той разказва за онзи ден последния начин. Къщата беше отворена вратата и всички прозорци заеха широко, но вътре бе тъмно. Нямаше никого. Повиках майка си и тръгнах да я търся. Намерих я, седнала на ръба на басейна, потопила крака въ водата. Просто седеше и плачеше. Каза ми, баща ти е починал. Не си спомням точните й думи, но такъв беше смисълът им. След това отиде да си легне. Не си спомням да съм се съмнявал в думите й. Но на теория, той спокойно можеше и да е жив така и не видях тялото му. Нямаше погребение. Един ден получихме малка кутийка с праха му. Хората изказваха съболезнования, Прочето всички статии за него. Известно време след това се случваше на улицата да срещна хора, които приличаха на него с големи бради, и едра фигура и за момент да се припозная. Но скоро осъзнавах, че не е той. Бен с пък споделя пред Уолтър, спомням си, че няколко пъти почти му се развиках, защо не си тъжен. Мисля, че Алекс потисна мисълта за смърта на баща си и така и не си даде възможност да скърби за него. Спомняш ли си период, в който си оплъквал баща си, пита го Уолтър. Бях прекалено млад и оплашен отговаря той, и таях прекалено много гняв. След това оточнява, не че не вярвах на майка ми, че баща ми е починал. Но в семейството ми не се правят погребения. Баща ми е бил кремиран в Феникс. Състоя се възпоменател на служба в Лейтахо. Помислих си почти изненадано, ето. Няма да го видя повече. Но така и не си даду възможност да изстрадам и преживяя мисълта за смъртта му. Чарлз Хоналд почива на 55 годишна възраст. По това време Алекс е на 19. Смъртта на баща му действа като окончателен катализатор на решението му да напусне Бъркли. Издържайки се от обещетенията от застраховката, живот, на баща си, той взима назаем минибуса на майка си и тръгва да обикаля скалисти местности из Калифорния. През 2007 купува на старо минибус, модел, и e лайн, на «Форд» и го превръща в удобна «Къщичка на колела». Осем години по-късно, след множество ремонти и подобрения и въпреки славата и неочеквания приход на средства, Алекс продължава да живее в минибуса. Официалният му жилище на адрес е къщата на майка му в Сакраменто, където прекарва по няколко седмици годишно. Независимо от това дали си е дал шанс да скърби истински за смърта на баща си или не, загубата се отразява дълбоко на начина, по който гледа на живота. Родителите на майка му са ревностни католици и като деца двамата с стасия, често ходили на църква. Резултатът от всичко това е, че Алекс се превръща в заклетата ист. Както самият, той с насмешка заявява в един клип, качен в YouTube, през 2012, никога не съм смятал, че в цялата работа има какъвто и да е смисъл. Просто група старци, които ядат парчен са стар хляб. Смъртта на баща му утвърждавал него нагласата на Карпе Дием Стремежа да изживее едните си възможно най-пълноценно. В интервю за натионал Географ Екат Фанфюр от 2012 Алекс отговаря с една забележителна метафора. Въпросът гласи, ако не вярваш в Бог или в живота след смъртта, това не прави ли живота още поценен? Предполагам, че е така отговаря Алекс, но фактът, че нещо е ценно, не означава, че трябва да го държиш под стъклен похлопак. Точно като някой от съседите ми, които имат нов, лъскав джип, толкова ги е страх да не му направят нещо, че не смеят да го карат. А какъв е смисълът да притежаваш луксозен автомобил, ако не го караш? Лично аз бих предпочел да пътувам с него до нови, и интересни места. Ще се постарая да не катастрофирам, разбира се, но при всички положения ще го изкарам от гаража. Стандартният северо-западен маршрут на half започва с една пукнатина колкото за захват с пръсти от категория 5 и 10. Това всъщност беше едно от любимите ми въжета по цялата дължина на маршрута. Следващите две въжета бяха едва категория 5 и 9 и 5 и 8. Така че пътят започваше с хубава загръвка за унези над 600 ма, които ми предстояше да изкатъя. Но след като стигнах до четвъртото въже, се натъкнах на първата линия от болтове. От двете страни имаше две вариации, с които можеше да се избегне голият участък. Бях се изкатерил по едната, а после по другата, по време на двете ми изкачвания с въже. яво е хедралът на хигби, с дължина две въжета и от категория 512 Първият, успял да я преодолее свободно, е Арт Хигби по време на изкачването му заедно с Джим Ериксон през 1976 и отясно пък е хедралът на Хубер, кръстен на немския катерач Алекс Хубер, категория 5 и 11D. Хедрал е жаргон за «дихедрал», т.е. вертикален вътрешен ъгъл в скалата седми. Благодарности на Арт и Алекс за фамилните им имена, поради които се получава толкова приятна литерация. Въпреки, че вариантът на Холбер е с една степен по-лесен, той е и по-несигурен. Трябва да направиш траверс през стена, гладка като полирано стъкло. Обмислих колко усилия ще да ми отнеме и накрая си казах, дявол да го вземе, ще мина по хедрала на хигби. Пасашът, категория 5 и 12 стига до болгар проблем точно след като се изкачиш до една широка, удобна издатина. Виждаше ми се достатъчно сигурно за соло-катерене мислех, че дори да не успея да навържа движенията, ще мога да скоча обратно долу и да стъпя на издатината без проблем. Но това са все пак едни от най-трудните движения по целия маршрут, така че трябваше да се настроя да се вкопчвам в неудобни, малки хватки. Завързах обувките си колкото можех по и решително преодолях участъка с 6 движения. Остатъкът от въжето беше доста мръсен дом е незначително по голяма надморска височина от останалите стени в долината, така че се усеща почти като стена на Алпийска планина. А по планините има много хлабави хватки, чиято здравина трябва да изпиташ, преди да се хванеш за тях. Една откъртена хватка, разбира се, е единственото, което дели живота от смърта по време на фризолото. В цепнатините на скалите има и много мръсотия, понякога дори растения. И тъй като вариантите за свободно катерене се катерят много рядко, не се поддържат от катерачите е така, както другите участъци. Доста е страшничко да се изкачваш по скала, която би трябвало да бъде сравнително безопасна, и да установиш, че пръстите ти не могат да намерят стабилен захват заради влажната пръст, или пък, че ходилата ти се закачат в тофичките мъх и малките хръстчета. Но като продължих да следвам бледите следи, които двамата с брат бяхме направили стебеши в два дни и по-рано, успях да избегна по голямата част от растенията и кълта. Щом се върнах обратно на стандартния маршрут, се успокоих и мислено се пренастроих на поспокоен режим. Оставаха ми още около 300 мъ преди да стигна до следващото трудно въже. Исках да поддържам бавно и равномерно темпо, за да не се умоля прекалено. Подобре маратон, отколкото спринт. Бях си взела епода заедно с едни слушалки, прибрани в лента за глава, за да мога да слушам музика, докато Катерия. Когато започнаше да става по-трудно, вадех едната слушалка. Ако участъкът бе наистина сериозен и двете, за да не се разсейвам. Просто оставях лентата да виси на врата ми. През онзи ден, слушах плейлист с парчета на Eminem, от които особено харесвах All's Yourself. Времето продължаваше да е все така хубаво и денят бе наистина прекрасен, но не можех да си позволя да спирам, за да се любовам на пейзажа. Гледката е нещо, на което можеш да се насладиш, докато осигуряваш партньора си при катерене с въже. По време на фри соло катеренето обаче трябва да бъдеш напълно съсредоточен в следващата стъпка дори на полесните въжета. Вселената се свива, докато не обхване единствено теп и скалата. Не можеш да си позволиш да се почувстваш прекалено сигурен в което и да било движение. Докато продължавах нагоре, постепенно осъзнах огромните мащаби на стената. Дадох си сметка, че този проект е много посериозен от Мулует Бътрес независимо от факта, че и двата маршрута са оценени на 5 и 12. Стигнах до средата на пътя сравнително бързо. Тук, на 300 му от подножието, имаше за траверс на който водеше до една обширна система от камини същия път, който са следвали по време на премьерното изкачване през 1957, последният участък гола скала преди камините обикновено се преодолява с помощта на 15-метрова линия от болтове. Предишният път, когато бях катерил маршрута свободно, заобиколих в болтовете, като минах по едно въже категория 5 и 12. -та. Използвах болтовете за осигуровка, но не и като опора. Но сега, докато приближавах в болтовете, започнах да се разколебавам дали е добра идея да минавам от там соло. Въжето е изключително несигурно, слопари и гаванки, по-големи или по-малки облихватки, трудни за задържане, за които едва можеш да се хванеш с пръсти и които трябва да смирваш осен с ходила, което напрега глезените за да има максимално търкане между стъпките и подметките на обувките ти. След тях пък има и слизане от корнист. Движението там е доста коварно, все едно да се спуснеш от маса, на която си седнал, до земята, с отпуснати ръце и длани, хванати за ръба на скалната издатина. Умението да пазиш равновесие се подлага на истинско изпитание, пък и е трудно да погледнеш надолу, за да видиш къде да поставиш ходилата си. А трябва да стъпиш на един тесен гранитен ръб, за да можеш да се пуснеш от корниза и да продължиш нататък. Вариантът за свободно катерене, който Хигби и Ериксън разработват през 1976, се отклонява наляво преди линията от болтове, заобикаля целият този участък от скалата в кръг и се присъединява обратно към стандартния маршрут еднова жепо нагоре. Никога не се бях катерил по нея и бях чувал, че е ненадъжна и мръсна, но изведнъж ми се стори, че е един интересен. Неизследван участък категория 5 и 10 би бил много поприятен от някой несигурен участък категория 5 и 12. Вариантът е никак лесен, трябва да минеш право нагоре през един дълъг колей категория 5 и 9, след това през един криволичещ участък категория 5 и 10 би, който води надясно, и накрая да се спуснеш на 30 м надолу по въже, оценено на 5 и 10, за да стигнеш до системата от камени. Отклоних се от стандартния маршрут в една произволна точка и започнах да си проправям път нагоре в търсене на варианта от категория 5-10. Но постепенно започнах да се обърквам. Храстите, през които се катерех, ме накараха да се поколебая дали съм на прав път. Нямаше никакви следи от човешко присъствие нито тъбеширени знаци, оставени от предишните катерачи, нито фиксирани клинове, нито дори дубки от вече извадени такива. Започнах да се тревожа, че съвсем съм му изпуснал края. Намирах се буквално посредата на Хауддоум, на 300 м от земята. Имаше вероятност да съм се загубил, и то на мръсен терен. Казах си, по дяволите, нещата загрубяха. Надявам се да успея да се върна на правилния път. Чувството, което изпитвах, не бе истинска паника, само ме глождеше безпокойство. Щеше да ми е от полза, ако бях катерил този вариант преди. Но явно щях да изпълня намеренията, които бях засвидетелствал пред Крие Уеднър така определено бе доста по-спортно. Страхът – то е първичният елемент в опасните катерачески начинания, както и във всеки приключенски спорт. Дори хората, които никога не са се опитвали да се катерят, разбират това, докато гледат видеозаписи от фрисоло проектите ми. Затова и първият въпрос, който ми задават, обикновено е – не те ли е страх? Няма нужда да довършват изречението яснове, че имат предвид, че ще умреш. Мислил съм много за страха. Според мен разковничето не е в това да се научиш да се катериш, без да изпитваш страх това е невъзможно, а в това да умееш да се справяш с страха, когато плъзна по нервните ти окончания. Когато по-късно бе интервюиран от Сандер Филмс, приятелят ми от долината Ник Мартино заяви, Хоналд е на различно ниво от всеки друг катерач в света. Изглежда, не изпитва страх и пък другите нормални човешки емоции. Притежава способността просто да изключва мозъка си и да катери безумно опасни скали такива, каквито никой друг не е покорявал. Благодаря ти, Ник, но това просто не е вярно. Изпитвам страх също толкова, колкото всички останали. Ако от някъде изникне алигатур и се засили към мен, за да ме погълне, бих се почувствал доста притеснен. Всъщност двата пъти, когато съм бил най-исплашен през целия си живот, бяха следствие на привидно древни грешки от моя страна и нямаха нищо общо с фрийсоу проектите ми. Ако съм научил нещо от тях, то това е да не се отпускам прекалено дори по време на спокоен поход в планината. Още си спомням коледната утрин на 2004 бях на 19. Баща ми бе починал пет месеца порано, затова реших да се изкача пеша до връх талък до Тахо, лесно достъпно място, което и двамата много обичахме. Намира се на цели 2968 м над морското равнище, а разстоянието от подножието до върха е 990 м. Бях ходил там десетки пъти, но никога през зимата. Всъщност бяхме разпръснали част от праха на баща ми на върха. В гардероба му открих чифт стари снегоходки. Никога преди не бях използвал такива приспособления като цяло, почти не се бях занимавал със заснежени терени. Както в последствие се оказа, не бяха особено подходящи за такъв вид поход, нямаха котки, закачени за мрежата. Но тогава не бях достатъчно запознат, за да го разбера. Останових още, че снегът е навалял преди около месец, а от тогава времето е било сухо и студено, поради което се беше превърнал в твърда, ледена кора. Не исках да минавам по-поза и бавна пътека, по която се катереха повечето хора и която изобилстваше от на Нагорнища и на Надолнища, за това се запътих през един от кулуарите. Крачех смело напре, но теренът беше наистина отвратителен, а и имаше ужасна виелица. Вече почти бях достигнал върха на кулуара, когато си казах, нещата не отиват на добре, и се обърнах, за да се върна. Тогава се подхлъзнах. Спомням си как се носех надолу по хълма. Напълно бях изгубил контрол. Изминах поне няколко десетки метра. Имах време да си помисля. Боже, ще умра! Спрях, когато се ударих в някакви едри камъни. Изгубих съзнание, дали само за няколко секунди, или за по-дълго, нямам представа. Трябва да съм се ударил с краката напред, след което съм се преметнал и съм паднал по очи. Едната ми ръка беше счупена. Мислех, че съм счупил и крака си, но се оказа, че само съм го навехнал на лошо. Бях пробил единия си синус и бях нащърбил няколко от зъбите си. Носех ръкавици, но палците им се бяха откъснали и явно се бях опитал несъзнателно да спрепадането падането с ръце. Откритата ми кожа бе разранена и яркочервена като сурово месо, сякаш някой я беше минал с картофубелетка. Майка ми ми беше подарила мобилен телефон за коледа. Извадих го и успях да се свържа с нея. Лично аз не си спомням такова нещо, но по-късно тя твърдеше, че първите ми думи са били «Кой съм аз?» «Къде съм? Какво правя тук?» Веднага се обадила на спешна помощ. Оказало се, че няма как хеликоптерът, който обикновено използват при спешни случаи, да се приближи до мястото, където бях паднал, Затова дойдоха с един от хеликоптерите на Калифорнийската пътна полиция. От неим известно време да стигнат до мен. Скоро отново дойдох на себе си. В далечината виждах езера, които разпознавах. Но още се питах, какво правя тук. Трябва да съм бил в шок. Невъобразимият страх, който ме бе обзел през кратките секунди, в които се носех надолу по ледения склон, и ужасът от убеждението, че след секунда ще умра, бяха изчезнали, но на тяхно място се бе появила подълбока, мъчителна тревога. Колко зле съм се наранил, питах се, ще успея ли да се измъкна от тук невредим. Отдолу се зададе едно семейство индианци с него двама два майдри, добре сложени младежи на по 20 и няколко години, и родителите им помогнаха да ме натовалят в хеликоптера. След броени минути вече се намирах в реанимационното отделение френо. Пълното ми възстановяване от не месеци, особено предвид факта, че продължавах да се катая, докато счупената ми ръка заздравяваше. На десния ми палец още има голям белек там, където кожата се беше обелила. Това до момента е единствената сериозна злополука, която съм претърпявал. И целият този погром се дължеше на пълното ми невежество по отношение на снегоходките и заснежените терени. Ако днес ми се случи такова нещо, ще умра от срам. Но вече имам по реална предценка за собствените си възможности и знам с какво мога да се справя. Адски не е е да трябва да те спасяват с хеликоптер. Днес, след толкова натрупан опит в катеренето, разказвам тази история като забавна случка. Или може би фарс. Бях започнал да си водя катераческата, Библия, месец порано. През онзи ден, написах следното, с лявата ръка, понеже не можех да движа дясната. Талък паднах, счупих ръка, вдигнаха ме с хеликоптер. А трябваше просто да запазя спокойствие и да си тръгна сам. Мухло. Най-страшният момент, който съм преживявал по време на катерене, се случи, когато бях на 21-2 години след фиаското с негоходките. Бях с втората ми сериозна приятелка Манди, нагалено от Аманда, Фингър. Тя бе способен катерач, който се справяше дори с маршрути категория 5-13. Бяхме се запознали на скалата Джейлхол с подходящ за спортно катерене участък, близо до Сонора. Беше с 5-6 години по-голяма от мен, но доста си допаднахме. Катерихме се заедно по Джошуа 3 и червените скали близо до Лас Вегас. Дори планирахме да отидем в Европа. През онзи ден решихме да се заемем за един маршрут с дължина 3 въжета от категория 5 и 12, наречен Наудилос. Намираше се в иглите формация от няколко гранитни коли близо до река Кърн. Маршрутите там са за класическо катерене, само тук там се среща по някой анкерен болт. Като цяло иглите имат напълно заслужена репутация на доста сериозно, почти плашещо място. Маршрутът на Утиус се намира на източната стена на една по-малка формация, наречена Вещицата. Подходът е дълъг и труден криволич и заобикаля множество други кули, след това се катери нагоре към подножието по различни неконкретизирани пасажи, от които започва маршрутът. Водех през цялото време. Първото въже е класически участък от категория 5 и 12 b Минах го с лекота, като си мислех, нищо работа. Според топографската карта на маршрута, която бях взел, следващото въже беше 11+, а последното 510. Нямах особени проблеми на второто, но когато стигнах до края му, видях че анкерните болтове са високо над нас прекалено далеч, на една гола скала в дясно и в страни от системата процепи, по която се бях изкачвал. Изглеждаше, че ще трябва да направим траверс от категория 5 и 11, за да успеем да стигнем до анкерите, да се закачим и да се осигурим. Затова си казах, зарежи я тая работа. Просто ще продължа нагоре, ще съчете я третото въже с второто и ще водя по двете без прекъсване. Носех 70-метрово въже, предполагах, че ще е достатъчно за целта. Това, което не знаех, беше, че последното въже е пълно с хлабави скали с размер колкото хладилник, покрай които трябва да катериш на дюфер, скалите на смърта, както ги наричат катерачите. Бяхме на сянка, беше студено и вече започвах да усещам сериозна фрикция от въжето заради многото джаджи от предишния участък, през които минаваше. И така, не ми оставаше друг избор, освен да се заема с изтощителния дюлфер, като се опитвам да не отместя някоя от скалите, въпреки факта, че бе много трудно да издърпам въжето достатъчно. На всичкото отгоре не можех да сложа никакви джаджи, защото бях изразходвал повечето на третото въже. Всичко, което ми оставаше, беше един блескалиян най-малкият френд в производство в момента няколко клеми и три карабинера. Катеренето просто бе прекалено трудно. Нямаше начин да е само 510 десети По-късно открих друга схема на маршрута, която оценяваше последното въже на 11+. Общо взето, ситуацията излезе извън контрол. Усетих, че стискам хватките прекалено силно от страх и несигурност. Манги пък не можеше да мръдне от около част на сам, закачана на осигуровката си достъп от мен, и вече започваше да ми подвиква укуражителни коментари от на Студено ми е. Страх ме е, не може ли да слизаме вече. Ако можех да се закача на някой анкер и да се спусна от там на рапел, сигурно щях да го направя. Но не ми оставаше друг избор, освен да продължа да си проправям път нагоре за мъка. Не сложих нито една джаджа на последните 12 15 м. Ако падна в тук, падането щеше да е дълго и опасно някоя от големите скали можеше да се откърти или да среже въжето. Страхът ми растеше все повече. Здравата се бях уплашил. Последното въже завършва при едно малко таванче, което бележи края на целия маршрут. Стигнах точно под него, но скалата на това място бе цялата флишеи и мръсотия. Триенето на въжето беше ужасно. Оставаше едно последно движение на корниза, за да се прехвърля на тавана, но не можех да измисля как да го направя. Най-накрая успях да намеря една цепнатина, в която се умех да пъхна останалия ми блеск Алиян. Събрах смелост и штурмова върха. Движението бе много трудното да, – Нар, железен кръст 9 и то хванат само с пръсти за мънички хватки. Бях в пълна без Седях на върха и осигурявах манди. Оставаше ми само 1 метър въже. Бях изразходвал останалите 69 ма за последните две въжета. А и триенето беше толкова силно, че едва можех да го дръпна нагоре. Това бе не страшното ми преживяване по време на катерене и то не на фри соло, а на обикновено катерене с въже. И всичко това заради импулсивното ми решение да пропусна един анкерен болт и заради невежеството ми относно трудността на последното въже. Ако изпадна в такова положение днес, бих се справил значително по-добре. Нося повече инструменти със себе си. Може би щях да се спусна обратно надолу или пък бих поставял по малко джаджи на второто въже, за да ми останат повече за края на маршрута. Но докато седях на върха в онзи момент, напълно изтощен психически и вкопчен в тежкото въже, за което бе закачена манди, си помислих, че съм готов да се откажа от катеренето винаги. Май е по добра идея да се върна в университета, помислих си, да завърша. Още на следващия ден, разбира се, всичко ми се струваше напълно различно. Нямаше да изоставя катеренето, просто щях да внимавам повече да не попадам в някоя, за да не на улица, като последното въжена на Утилус. Полесно е да се каже, отколкото да се направи. На 6 септември 2008 вече бях изкатерил първите 300 ма от стандартния северо-западен маршрут на Half Dome, но докато си проправях път през растенията и калните процепи в скалата и се питах дали не съм се отклонил от маршрута на варианта за свободно катерене на Хигби Ериксон, усетих, че ме грози опасността пак да попадна в задънена улица. Тревогата ми все още не беше прераснала в истински страх, но усетих достатъчно силно безпокойство, че да започна да внимавам повече. Поех си дълбоко дъх, съсредоточих се и обмислих възможностите, които имах. Казах си, че все пак не съм в безисходица. Да се спускаш надолу почти винаги е потрудно, отколкото да се катериш нагоре, но все пак снятах, че мога да се върна обратно по целия път, ако ми се наложеше. Освен това, знаех че ако положението наистина се закочи, винаги мога да спра и да изчакам ден или дори два, докато не ме завари някой друг катерач, след което да го помоля да ме закачи на въже и да довърша маршрута като неканен и вероятно нежелан гост. На стоп, както го наричам. Други катерачи в Юсемити са използвали този метод за измъкване от опасни ситуации, сравнително често се случва и да спасят някого с хеликоптерно на мен. Слава Богу, не ми се е налагало да прибягвам до такива средства, освен при злощастната случка на връхталък, но онова не можеше да се нарече катерене. Да спра някого на стоп, на халфдон, щеше ще да бъде наистина гадно, а да трябва да ме спасяват с хеликоптер още по-зле. Както осъзнах по-късно, проблемът бе в това, че се бях изкатерил прекалено на високо преди траверса в дясно. Може да се каже дори, че по този начин съм разработил нов вариант за свободно преминаване на варианта на Хигби и Ериксан. Варианта би трябвало да приключи с 30 макатерене надолу по една на категория 5 и 10, подцепка за захват с пръсти. На мен обаче ми се наложи да сляза 45 ма. Накрая успях да открия едни стари нейлонови въжени примки, окачени на клинове и увереността ми нарасна. След това обаче установих, че ми е доста трудно да пъхна дебелите си пръсти в цепнатината. Влизаха едва до първата сгъвка, докато други катерачи като Лин Хил, например, щяха да могат да ги вкарат до основата на дланта. Затова изпускането надолу ми се струваше доста несигурно и потрудно от 5-10 и, и ми трябваше много време да преодолея въжето. В крайна сметка вариантът ми отне адски дълго време или поне така ми се стори, макар че в действителност вероятно бяха минали около 15 минути и ми причини значителен стрес. С облегчение се върнах към чистия, познат маршрут. Сложих си пак лентата с слушалките на айпода и превключих на автопилот за следващите 150 макатеря по камината. Беше страхотно мястото, бе чисто и сигурно, движенията бяха приятно натоварващи извиване на гърба, стеминг с краката, захват с цяла длан, и пак отначало, в продължение на десетки метри. Поддържах бавна, но стабилна скорост, и се наслаждавах на преживяването. След което стигнах до Биг Сенди, огромна система от скални издатини и тераси на около 500 над подножието. До този момент не бях ял нищо, нито бях пил вода. Биг Сенди не е единственото място по маршрута, където можеш да седнеш, но издатината там е толкова просторна, че можеш да си спретнеш Бърбекю с приятели на нея. Стига да успеш да ги качиш някак до там, разбира се. Свалих си обувките и си почина за няколко минути. Беше ми отнело около 2 часа, за да стигна до тук, и имах нужда малко да си отдъхна. Изедов блокчетата и изпих водата, за да не се налага да нося допълнителната тежест по предстоящите трудни въжета. Някои катерачи биха хвалили и празната пластмасова бутилка, но винаги съм смятал, че е по-добре да не замърсявам ненужно, Затова я пъхнах в задния си джоб. Не след дълго стегнах отново връзките на обувките си, настроих айпода да върти парчетата на Еминем едно след друго и поднових катеренето. Времето ставаше все потопло, макар че още бях на сянка. В един момент си свалихте ниската и я завързах около кръста. Кратката почивка не ми беше донесла кой знае какво облегчение, защото знаех, че най-трудната част от маршрута те първа ми предстои. Това последно изпитание сякаш тегнеше във въздуха над мен през цялото време, докато седях на Биг Сенди и се стремях да се съсредоточа и надахъм за пасажа, който предстоеше. Почивките са нощ с две устриета. Докато правиш фри соло, болката в краката и умората сякаш изчезват. След като спреш, за да си отдъхнеш обаче, се завръщат с пълна сила. Налага се да се отърсиш от тях и отново да си наложиш да продължиш. Следващите три въжета над Big Сенди се наричат зигзагите явно, защото следват непрекъсната система от пукнатини и винкели, които криволичат насамнатам. Оценени са на 5-11D пети десетби и, и 5.11, но на мен винаги са ми изглеждали потрудни. Може би това се дължи на големите ми пръсти, но стръмният гладък винкел, в който се намира цепнатината, винаги ми се е струвал поблиза до пети дванайсти. Естетически погледнато, зигзагите онагледяват oh, no. най-хубавото, което, Юсемити, може да предложи идеални, чисти гли и главозамайващо открито пространство. Докато внимателно катърех на Дюфер нагоре по първото нелеко въже обаче, нямах никакво време да се любовам на красивата гледка към долината. Катърех се почти като насън. Знаех какво трябва да направя, опитвах се само да не се тревожа прекалено много за него. Не мислех за тежките въжета, които щеяха да последват. Не мислех за плочата категория 5 и 11 плюс на върха едно въже на зигзагите. Просто продължавах да се придвижвам бавно и спокойно нагоре по стръмния вътрешен ъгъл в сталата, като се хващах здраво с пръсти. Пасъшът на първия зигзаг ми се стори много по-лесен, отколкото преди два дни сигурно защото вече бях упражнявал поредицата движения, докато не ги научих на наизуст. Усещах всяка хватка сигурна и стабилна и дърпах нагоре много силно. Второто въже от зигзагите отлетя като вихър след поредица ловки захвати с пъхане на пръстите на ръката и неуморно бюлфериране. Чувства се достатъчно уверен да се отпусне и да се наслади на преживяването. Преодолявах всяка криволица на Едрата скала, чиято основа вече бе на почти 600 м под мен, а самата долина на 1200 м. Това въже без същинско удоволствие в сравнение с несигурните пасажи на Дюфер пути над него. Така нареченото заклещване е още една от жизнено важните техники в арсенала на един скален катерач. Изненадващо е, че е било изобретено след толкова много десетилетия. Ако катериш вертикална цепнатина, широка между 5 и 30 см, но в нея няма ръбове, които да бъдат хванати с пръсти, можеш да я използваш за хватка, като пъхнеш цялата си ръка вътре и след това я стегнеш така, че да изпълни цепнатината или я свиваш в рук, или изпъваш пръстите и опираш опакото на ръката плътно в скалата. По този начин ръката се превръща в своеобразен клин, на който можеш да се облегнеш с цялото си тегло. Тази техника е доста натоварваща за кокалчетата на юмрука, затова катерачите, които планират да я използват в даден ден, често ги увиват в анкерпласт, за да котят натиска. Аз обаче никога не съм използвал такъв, главно защото кожата ми е доста здрава и ми се случва да я порежа или одръскам порядко, отколкото на останалите катерачи. Поспех за още малко под последния зигзаг. Чувствах се доста уверен, но искав да съм сигурен, че няма да натоваря мускулите си излишно. Когато се катериш с въже, си принуден да си почиваш поне по 15 пъти на участък, докато осигуряваш. Но когато си соло, няма никаква нужда да спираш, за това се насилвам да правя паузи на подходящите места, за да не се претоваря. След около две минути почивка стигнах до движението с едната ръка, с което трябваше да се изтегля нагоре лек вариант на участъка, в който се използват изкуствени упорни точки. Това движение е до някъде натоварващо, но едва категория с не е много трудно, особено в сравнение с оригиналния Винкел, който е оценен с 5.12+, макар че самият аз никога не съм се опитвал да мина от там. Най-трудната част на варианта всъщност е поставянето на екипировката на сляпо в широката цепнатина. Но тъй като аз не използвах такава, може да се каже, че минах въжето, по лесния начин. И все пак това означаваше още едно въже несигурен дюфер с ходила, прилепени към гладкия гранит и широки пукнатини, където да се захващам някак с ръце. Както и в останалите части от маршрута. Пасажът тук беше още по-несигурен от обичайните захвати, но аз знаех точно какво трябва да направя, затова побързах да го преодолея. Вече бях изкатерил близо 600 м и натоварването започваше да ми се отразява. Ставаше ми все по-трудно да се съсредоточа. Част от мен просто искаше да остави цялата тази работа зад гърба си. Изминах и последния зигзаг и се озовах на корниза. Слава Богу, онова забележително парче скала което минава хоризонтално под козирката, само на около 60 мъл върха. Чувах шум отгоре и знаех, че там вече са се събрали доста хора, беше една наистина прекрасна лутвин от късното лято. Лесният маршрут, Кейбълс, въжетата, от другата страна на Халфдулма е една от най-популярните планински пътеки в долината и завършва с 55 градусова плоска скала, на която службата на Националния парк е поставила две дебели метални въжета вместо парапет. В такъв топъл, слънчев ден винаги можеше да се очаква същинска върволица от планинари, подредени зад въжетата като пътници на летището, които чакат на опашката за такси. Дочувах бабренето на туристите над себе си, но не вижда в глави, които да надничат от ръба. Бях доволен, че никой не ме гледа. Извървях корниза, слава богу, беше въпрос на чест. И преди бях извървивал тези 10 метра, но се беше случвало и да ги пропълзя или да ги мина странично, хванат с ръце. Най-тясната точка е широка по малко от 30 см. Но не исках да допускам компромиси с фрисолото и исках да направя всичко точно както трябва. Между другото, ходенето по корниза, слава богу, е още едно от нещата, които всъщност костват по малко усилия, ако не си натоварен със седалка. Въже, екипировка или раница така можеш да пазиш равновесие, доста полезно. Изминах първите няколко стъпки напълно естествено, сякаш вървях по тясна пътека в небето. Но когато корнизът започна да се стеснява, се наложи да забавя скоростта, да се обърна и да започна да редувам ходилата си с идеално изправен гръб, опрян в стената. Ако бях погледнал надолу, щях да видя раницата, която бях оставил в подножието на маршрута, на 550 под мен, но така щях да падна с главата надолу. Участъкът завършва с тясна камина, която води към плочета на върха. Спрях за момент под нея, погледнах нагоре, за да видя дали не ме е видял някой, още не, и се залувих с последната отсечка. Първите няколко движения са сравнително лесни стъпките са хубави, а хватките сигурни но постепенно започват да се смаляват, докато не изчезнат почти изцяло. Когато минах това място два дни порано, два участъка ми направиха впечатление като потрудни от останалите. Първият представляваше стъпка в страни, последвана от едно много несигурно движение на триене, а на втория, който беше на 9 метра по нагоре се налагаше да направя няколко трудни движения с ръцете и краката. За да достигна една голяма и лесна захващана ехватка, около която спокойно можех да обвия пръсти и да приключа трудното катерене на около 80 м нагоре по въжето. Знаех и че именно тази скална плоча е усуетила плановете на Хигби и Ериксон да изкателят целият маршрут свободно. Наложило им се да използват изкуствени упорни точки, за да преодолеят това последно препятствие така близо до върха. Това май е, трябваше да ме накара да се замисля сериозно почти не забелезах как преодолях първия труден участък. Мина бързо и леко. Чувствах се доста доволен от себе си. От един от болтовете висяха 6 метра тънковъженце. За секунда си помислих да го хвана и да го прокарам под палеца си просто за всеки случай. Но това някак не ми се струваше по правилата. Изкачих се до втория пасаж, доволен, че нито веднъж не се изкуших да направя компромис с чистото катерене. Но тук се заковах на място. Очаквах да намеря някаква упора или поредица от движения, различна от онази, която бях направил преди два дни и тогава ми се беше сторила доста рискована, но може би не бях подходил правилно. Сега обаче, застанал в същото положение на същите стъпки и хватки, осъзнах, че подоби варианти всъщност няма. Последва кратък момент на съмнение, или може би паника. Трудно ми беше да определя кое от двете. Въпреки, че бях минавал същото въже свободно два пъти през последната година, не си спомнях нищо за поредицата от движения или захватките и стъпките може би, защото всъщност такива нямаше. От един болт, закачен на около 5 см над жалкото ръбче, за което се бях хванал с ясната си ръка, висеше огромен старовален карабинер. Редувах движение напред и назад, натривах с магнезито дясната. Сто лявата си ръка и сменях положението на краката на тесните, несигурни стъпки, за да отпусна мускулите на прастците. Не можех да се насиля да пробвам да се доверя на ужасната, минимална стъпка, на която трябваше да опрадесния си крак, за да успея да се вкопча в голямата, удобна хватка горе. Бях се забавил прекалено дълго в може би най-опасното положение на целия маршрут. Замислих се дали да не хвана карабинера и да се изтегля нагоре би било нищо работа. От периферията на плочата горе се носеше смехът на нищо неподозиращите туристи. На върха беше пълно с хора, а аз бях точно под тях, хванат в този капан като в един личен. Докуснах карабине с върха на пръстите си един-два пъти. Борех се с импулса да го грабна, но не можех да спра да си мисля колко глупаво би било да умра в този момент след дълго, мъчително падане от 600 ма височина, когато може да се измъкна от положението така лесно. Вразците ми започваха да се претовърват. Знаех, че трябва да предприема нещо възможно най-скоро, защото от забавянето нямаше да има никаква полза само, щях да се изтоща. Дори не ми мина през вън да се спусна обратно надолу, щях да продължа нагоре. Колко – нагоре, бе друг въпрос, по един или друг начин. Но започваше да ме отзема истински страх. Отново си поех въздух дълбоко, огледах внимателно стъпките и хватките пред себе си и се опитах да обмисля възможно най-рационално възможностите си. Въпреки че всъщност изобщо не бях планирал да се 0308, а на това място на скалата, трябваше да довърша онова, което бях започнал, без да наруша правилата и да обезмисля целия проект. Накрая реших да направя компромис. Задържах ръката си на миниатюрното ръбче, но изправих десния си показалец така, че върхът му да опре най ниската част на карабинера. Идеята ми беше, ако кракът ми се подхлъзне, да сграбча карабинера с един пръст и да проверя какво се случва. Направих едно движение на триене с крака си, изправих тяло и се хванах за солидната хватка. Мина като повода, най-после бях свободен бях напуснал ужасния затвор, в който бях прекарал цели 5 минути. А и не бях нарушил правилата, не се бях хванал за карабинера. Изминах последния участък на плочата категория 5 и 7, почти тичешком. На ръба на скалата на върха седяха 20 и на души, може би повече, и наблюдаваха последния ми штурм. Но никой не обели дума. Нямаше възклицания, нямаше снимки, нищо. Сигурно си бяха помислили, че съм планинар, който се е изгубил по пътя. А може би не бяха разбрали откъде идвам. Или може би не им дремеше. Когато се изкачих и седнах на самата скала, ме посрещ на същинско море от хора поне стотина души се бяха разпръснали по платото. Точно до мен имаше тълпа туристи, които ядяха, целуваха се, снимаха пейзажа. Накъдето и да се обърнех хора. Беше толкова странно, като да излетиш от Виетнам и да те спуснат с парашут в някой мол. Бях гол до кръста, задахан и изтощен. Да не говорим! че още бях напомпан с адреналин до почти непоносима степен и изпълнен с противоречиви емоции. Беше ме срам, задето се бях оплашил така на плочета, но и бях неописуемо щастлив, че най-после съм осъществил проекта, който бе обсебвал мислите ми от месеци насам. Беше ми малко странно, че насилих нещата и поев по голям риск, отколкото бях възнамерявал. Но независимо от това изпитвах гордост. Когато стигнах до върха, усетих, че не част от мен и се иска някой, който идея да беше забелязал, че съм направил нещо необичайно. И все пак, може би беше по-добре, че не ми се наложи да говоря с никого. Нима бих могъл да обясня с думи, как съм се чувствал през последните няколко часа. Стигаше ми, че аз знам. Свалих си обувките, без да обеле дума, и поех надолу по Кейбълс. Едва тогава ме забелязаха. Леле, възкликна някакъв непознат мъж, ще се спускаш, бос. Бива си те, въпреки че изкачването му е по-скоро маратон, отколкото спринт, Алекс завършва маршрута от 600 ма, т.е. 23 вържета, за немислимо кратко време 2 часа и 50 минути. Днес, 7 години по-късно, още няма друг човек в целия свят, който сериозно да е обмислял, каму ли да се е най-мал да изкачи стандартния северо-западен маршрут на Half-Dome Free Solo. Наред спороя от коментари от изумени и възхитени катерачи на сайтове, като Рачпи, Ууууу, Алекс получава множество искрени похвали от колегите, които биха могли да оценят мащаба на постижението му най-добре. Джон Лонг е един от първите господари на скалите, които младият Алекс чита за свои герои, заявява, не мога да се сетя за нищо, което да изисква посилна концентрация за толкова дълго време, и то в положение което и най-малката грешка е въпрос на живот и смърт. От студио Сандерфилм се свързват с Алекс и му предлагат да заснемат 22-минутен филм, в който да разиграят събитията от соло-проектите му на Ед Бътрес и Халф Дум. По-късно, сам на скалата, печели престижни награди на редица планински фестивали в Северна Америка и Европа и превръща Алекс от талантлив катерач в знаменитост. Но всички тези събития не оказват никакво влияние на нагласата му. Не си спомням да съм изпитвал особено удовлетворение през дните, последвали ли халв Даум. Поскоро се чувствах така, сякаш малко съм го оплескал. Беше ми се разминала някаква сериозна грешка. В никакъв случай не протече идеално, разказва той. Описва новаторския проект, в кътареческата си библия също така лаконично, както предишните, и дори поставя под въпрос високата оценка на маршрута – 6 септември 2008. Стант. Северо-западен 5.11D, Solo 2, 50, 2 часа и 50 минути, по маршрута. Вариант Хигби за обиколих 5.10, слабо на плочета, Накрая на бележката са надраскани тъжно личице и въпрос, да опитам да се справя по-добре. Глава 3, Страх и обич в Лас-Вегас. Скоро след като си спечелва известна слава заради смелите си фри-соло проекти, Alex усеща за пръв път благоприятния ефект на спонсорството. Първата фирма, която сключва договор с него благодарение на посредничеството на приятеля му катерач брат Барлич е Блест Диамонди, производител на високотехнологична катераческа и ски екипировка от штата Юта. През следващите години, алец подписва договори и Суаспортифа, Клиф Бар, Неоланланд Ропес и най-важната от всички компании Те Нордвест, чието Dream Тим. Ключва редица звезди от света на Катеренето и планинарството обект на завист от страна на всички начинаещи в спорта. През 2014 фирма Балулата, която произвежда ръчни часовници на стойност на 2500 долара, пуска реклами на цяла страница в списание – Нью Йорк Таймс. На снимката се вижда Алекс, застанал на корниза, слава богу, на Халфдон. И надпис «Няма въжета», «Няма защитна екипировка» и «Няма място за грешки». Затова е един надежден часовник, като тези на Бауоклотка, е незаменим помощник във всяка истински трудна ситуация. Алекс рекламира продукта с уструмната фраза «Часовник», за който си струва да изкачиш най-високия връх, въпреки че самият той никога не носи такъв по време на катерене. През 2008 компанията Sunder Films, основана 9 години по-рано в Boulder от Питър Мортимер като малко независимо киностудио, забелязва постиженията на Алекс. По това време фирмата се занимава с филми за приключенски спортове, които спокойно могат да се конкурират с най-добре заснетите и автентични ленти от САЩ или чужбина. Както разказва самият Мортимер, често ходехме в Йосемити. Останахме впечатлени от Саул проектите на Алекс по Рострум и «Астроман». Винаги се стремим да сме в течение с най-новите лица и постижение на катараческата сцена. А след проекта на Moonlight B.T.R.S. Алекс категорично привлече вниманието ни. След това добавя, всички останали от бранша правеха филми за болударинг или за спортно катерене. Това не ме вълнуваше толкова. Аз исках да заснема филм за «Опасното катерене», големи стени». Планинърски походи на дълги разстояния по трудни маршрути и разбира се за фри соло. За един от новите си филми, наречен «Острият край», Мортимър и сътрудникът Морик Роузън събират група силни, млади американски катерачи и се отправят към Маташпах масив от стръмни кули от Пясъчник около границата на Чехия, близо до Германия на мястото, където се слива с легендарните елтски пясъчни планини. «Острият край» е катерачески жаргон за водача на въжето, който обикновено поема всички сериозни рискове. «Острият край» е великолепен филмов колаж от множество проекти, предприяти от различни катерачи в Америка и Европа. Епизодите включват маршрути на смърта, за класическо катерене в каньона Елдора близо до Боулдър, дълги и трудни маршрути с изкуствени опорни точки в Юсемити, алпийски маршрути по неизкачвани до тогава коли в крепостта Шафат в Индия, Бейсджампинг от ръба на пропасти в Швейцария и Фрисо Лукатерене макар, че звездата на филма не е Алекс, а Стев Дейвис. Ролята на Алекс във филма е съвсем малка, но предвещава славата, към която се е запътил. Всъщност от студиото избират негова снимка, на която води плацки трудно въже за обложката на филма. Арчпах и елпските пясъчни планини се издигат високо над гората по бреговете на река Елба, на югоисток от Дрезден Диви Кули от тъмносива скала. През първите две десетилетия на x век тук има група неострашими мъже, чието общество е напълно изолирано дори от това на катерачите в Алпите и които успяват да изкачат най-трудните скални маршрути в света. Постепенно те развиват и свой собствен, специфичен стил, който се отличава с желязна етика. Американците и западноевропейците откриват района около Дрезден едва в края на 60-те години и когато някои от най-добрите чужди катерачи премерват сили с тамошните маршрути, остават силно впечатлени и респектирани. През 2008, около 40 години по-късно, чистият стил на местните катерачи от Източна Германия и Чехия все още господства над скалите. Единствените джаджи в елтските пясъчни планини представляват големи болтове с хълки, разположени на плашещо голямо разстояние един от друг до 30 ма. Клиновете, клемите и френдовете не са позволени. Единствените подвижни джаджи, които може да се използват, са плетените на илонови въжени примки, които се напъхват в цепнатините техника, напълно непозната на американските, френските и швейцарските катерачи. И още по-лошо, или още по-хубаво, ако става въпрос за чистотата на катеренето, употребата на магнезии не е разрешена. И понеже не разполагат с хубави обувки за скално катерене, дрезденските катерачи преодоляват много от най-трудните маршрути боси. Мортимър и Розан най-после успяват да съберат отбора си от звезди на американската катераческа сцена, сред които са Сидър Райт, Ренан Остурк, Мат Сигъл, Тофър Донахю и Хайди Вирц. Алекс ги придружава в качеството си на обещаващ новобранец. Режисьорите успяват да привлекат и 61-годишния Берн Тъарн от знаменитостта на Елпските Пясъчни планини от края на 60-те до края на 80-те години за водач на изпълнените с благоговение американци. Въпреки че Арно почти не говори английски език, той радостно показва на новите си възпитаници техниките и тънкостите на маршрутите и ги насърчава да свалят обувките си, за да усетят непознатите скали по лесно с боси крака. Другарите на Арно се отнасят към трудността на маршрутите с изумително наихвество и дори шеговитост. Един от тях заявява на английски с тежък акцент: Ако паднеш, може да станеш легенда. Този епизод, Острият край, достига до кулминационната си точка, след като американците вече са успели да преодолеят някои от класическите маршрути, но настояват да опитат и нещо плановаторско това е въпрос на чест. Събират се под един остър, вертикален планински хребет маршрут, който дори местните професионалисти определят като прекалено опасен. Разговорът е почти злокобен. Алекс, облечен в суитчърт, скачука дослуш като затвореното хлопело от гимназията, което си спомня Бен Смолик почти необелва дума. Но след това заявява тихо, седим и си говорим колко трудно и страшно би било от около час. По-добре просто да го направим. И така, Алекс застава на острия край. Отлично заснето му катерене, положасяващия хребет е придружено с гласове зад кадър спонтанните коментари на съотборниците му. Сидър Райт казва, на това място се колебае в продължение на 10 минути. Оглежда 27-метровата стена. Има вероятност да пъдне. Във филма се чува и тежкото, напрегнато дишане на Алекс. Но плавните, идеално изпълнени движения са същинско произведение на изкуството. Разтревожените коментари преминават в похвали. Да гледаш Алекс е много вдъхновяващо. Дисциплината и хладнокръвието му са забележителни, споделя един от съотборниците му. Друг казва, нагласата на Алекс е онова, което го отличава от останалите способността му да запази спокойствие чак до върха. След като Алекс преодолява маршрута, трети добавя, това определено не е въже, по което бих искал да водя. А Сидер Райт признава, определено малко му завиждам. Без да каже нито дума, Алекс се изправя на върха на хребета и се усмихва широко. След като Алекс изкачва хал в Doomfree соло през септември 2008 Мортимър и Розен решават, че искат да посветят цял филм на постиженията на този изключителен млад талант. Но както на Moonlight Бътрес, така и на Half Doom няма нито един свидетел. Решението на проблема е очевидно – режисьорите се свързват с Алекс и го питат дали би се съгласил да изкатери отново определени участъци от двата маршрута, за да го заснемат. Мортимър си спомня, Алекс се съгласи веднага каза че много му допада идеята за видеозапис от стени. Логистичните проблеми обаче се оказват огромни. През пролета на 2009 от студиото вече са готови да заснемат участъците на Муллайд Бътрес, но по маршрута има още няколко групи, които го кателят по старомодния начин с множество упорни точки. За щастие всички те се потят ниско, по първите въжета на стената. Мортимър и фотографката на екипа Силин Сербо решават да се спуснат на рапел на около 120 м от върха, да увиснат на паралелни въжета и да заснемат от с камера и фотоапарат, как Алекс катери горните въжета фри и соло, така другите катерачи ще бъдат извън кадъра. Самият Алекс ще се спусне на рапел, ще свали седалката си и след това ще започне катеренето. Мортимър силно се безпокои за начинанието, в което е въвлякал Алекс. Ами ако пъдне и загине тревожи се той и то заради един филм. Не мога да си представя как би живял мисълта, че съм станал причина за такова нещастие. Снимачният екип също е притеснен. Когато се събрахме в спрингдел вечерта преди снимките, всички бяха адски стресирани. Спомня си Мортимър, бяхме в една пицария. Когато Алет стана от масата, за да отиде до туалетната, се спогледахме и признахме на глас. Че се колебаем дали е добра идея да осъществим проекта. След това Алекс се върна и аз го попитах: Сигурен ли си? А той почти избухна: Ама, че сте страхливи. Друго студио ли ще трябва да търся? От сетките, които Алекс минава отново пред камерата, са двете въжета категория 5 и 12 на ключовия вътрешен ъгъл, висок 50 и 5 м, Мортимар разказва, беше студено. И ветровито. Маршрутът на Мулноет е невероятно открит и също толкова главозамайващ в буквалния смисъл, колкото и на Ел Капитан. Снимахме алец от едва около половин метър разстояние и внимавахме извънредно много да не трепнем дори с мускул, за да не го разсеем. Бояхме се да не изпуснем капака на някой обектив или да не съборим и най-дребното камъче. Въпреки всички притеснения, Мортимър и останалите от снимачния екип са напълно запленени от гледката. Вкупчените пръсти и плътно прилепените към скалата стъпала са единствената, минимална опорна точка на Алекс в този въздушен свят. Под него се простира 250 метрова бездна. Ако падне, ще полете право долу няма нито една издатина по пътя към подножието. Алекс избира именно този момент да се обърне към камерата и да попита, искате ли да направя така, че да изглежда, сякаш ми е трудно. Мортимър си припомня, оказа се, че той си е мислял, на тях сигурно им е адски скучно. Малко по нататък Алекс пъха коляно в една цепнатина, заклещва го, пуска изведнъж и двете си длани от сталата и възкликва тържествуващо, без ръце. Няколко месеца по-късно един малко по различен снимачен екип, който включва партньора в режисорската работа на Морти Марник Розен и оператора Тим Кемпъл се събира, за да заснеме как Аликс възпроизвежда някои части от катеренето на стандартния северо-западен маршрут на Half Doom. Междувременно двама от най-добрите катерачи в САЩ Джони Коп и Мейка Даш, и двамата от които участват и в «Острият край». Където изследват маршрутите на крепостта, шафът в Индия и острите върхове край Шамони във Франция, изчезват на връх Едгар в Западен Китай заедно с оператора Луей Джонсън, който е част от снимачния екип на «Острият край». И тримата живеят в Боулдер и са добри приятели с целия екип на Сандер Филмс. Освен това студиото тък му се готви да заснеме лента за опита за изкачване на непокоряваната до този момент югоизточна стена на връх Едгар. Спасителните операции започват едва след като тримата не се явяват за обратния си полет в град Ченду. Бележити катерачи както от Болдър, така и от други места, сред които и Ник Роузън, незабавно пристигат в Китай и започват издирването. Помагат им местни войници. Тялото на Коп е открито в подножието на стената на 7 юни 2009, а тялото на Джонсън на следващия ден. По стената явно се е спуснала огромна лавина от сняг, смесен с камъни и лед, която е погълнала катерачите. Тялото на дъщака и не е открито. Колкото и да е невероятно, успяват да възстановят голяма част от кадрите на Джонсън. Мортимър и Розен ги използват, за да оформят монтаж в памет на приятелите си. Точката, от която завръщане няма, е впечатляваща незабравима творба. Съзнанието за трагичната съдба, която очаква младите катерачи, изпълва зрителя с тягостни чувства, докато наблюдава как тримата се сбогуват с приятелките си на летището и как разговарят весело в лагера в подножието на планината. Вижда се и чудовищният, почти непрекъснат порой от камъни и късове лед, който кара триото да се откаже от маршрута почти в самото му начало. Мъчително е да узнаеш, че последният им поход е бил до мястото над лагера където са оставили екипировката си няколко дни порано. Докато гледаш как се отправят към смъртта си, ти се иска да изкръщиш към екрана, вървете си. Зарежете проклетото оборудване. След тази трагедия, която разтърсва цялото американско катераческо общество, Мортимър и Ролзен се залавят с подготовката за Халф Дум с Алекс почти неохотно. Нямахме никакво желание да се займаме с щуроки или рисковани каскади, разказва Мортимър. Щяхме да ограничим снимките до полезните въжета ниско-долу, след което да се спуснем на рапел на няколко десетки метра от върха, за да заснемем как Алекс довършва зигзагите и минава траверса на корниза, слава богу. Въпреки страховете и тъгата от скорошната загуба, сам на скалата се превръща в филм, от който лъха искрена любов и радост от катеренето. На места е дори шеговит, не би било преувеличено да се каже, че е един малък шедьовър. Никой не би могъл да види тези кадри, дори вече да е гледал филма 4 или 5 пъти и да не почувства как ръцете му се изпътяват, докато Алекс изпълнява своя танц безвържена от скала. Освен това, лентата неизменно предизвиква оживени дебати както сред професионалистите, така и сред лайците относно етиката на фри и соло катеренето. Някои хора без опит в катеренето едва успяват да изгледат сцените. Фактът, че повечето зрители така и не усещат, че гледат възпроизведени сцени, а не оригиналното изкачване, е най-голямото доказателство за кинематографическия талант на Морти и Роузен. Филмът изглежда точно като документална лента за два от най-смелите катарачески проекта на 21 век. За да се постигне контраст, филмът разделя кадрите от Мулует Бътрес и Хавдум със сцена, която Алекс развежда зрителя изминибуса, който се е превърнал в негов дом, зад кадър се чува гласът на Роузен, каниш ли момичета на гости често, а Алекс отговаря със звучен смях. Ти как мислиш? Изпосещение на народния му дом в Сакраменто, където майка му гордо показва всички корици на списания, на които се е появявал, докато самият той се свива от неудобство на заден план. Краят на филма също е забавен и лек виждаме как Алексия да откупа склонка вместо с прибори и отбелязва, че прилича на някое от първите шимпанзета, които са се научили да използват инструменти, както когато са вадили насекомите от мурвомяците с клечки. Именно това ни отличава от животните, подмята той шеговито. Сърцето на, сам на скалата, разбира се, се зашеметяващите кадри на Алекс върху двете големи стени. От време на време се чуват коментарите на самишлениците на Алекс. Сидар Райд, един от най-добрите му приятели, заявява, когато се запознаеш с Алекс Хоналд, си казваш, ама че завеян образ, докато не се качи на скалата. В този момент той буквално се превръща в друг човек ловък, грациозен, напълно уравновесен и абсолютно не надминат в способностите си. Джон Лонг, един от господарите на скалите, които участват в първото изкачване на «Носа». Наел, капитан в рамките на един ден през 1975, се удивява на солото без екипировка, което алец осъществява на Half Doom, само за да си помислиш да направиш нещо подобно, се изисква голяма отдаденост на спорта. А за да го осъществиш на практика, е, за това се иска и невероятна смелост. Ник Мартино пък заявява, ако питате мен, проклетият Хоналд би могъл да се катери и по луната. По време на кадрите от катеренето се чуват и коментарите на самия Алекс, има сумати ти древни неща, които трябва да следиш, коя поредица от движения трябва да направиш, кое след кое идва, но всъщност не мисля за нищо. Просто го правя, в друг момент пък казва, много обичам простотата на соло катеренето. Когато си сам, се катериш най-добре. Или пък, съмнението е най-опасното нещо по време на соло катеренето. Ако започнеш да се колебаеш, си прецъкън. Но мащабът на постиженията му най-после става ясен дори на него самия, когато се изправя на върха на Муонуед Бътрес, щастлив и ухилен до уши, и заявява, като се замисля, това е наистина невероятно. Кулминацията на филма пресъздава момента, в който Алекс прекарва 5 минути в своя, личен едва на 45 ма под върха на Халфдуум. Но Мортимар и Роузен не са си и помислили да карат Алекс да минава отново през ужасяващата поредица от жалки смияринги на плочата от категория 5 и 12 над корниза. Слава Богу, където на 6 септември 2008 се изправя пред съвсем реалната опасност да падне от 600 ма височина. Вместо това във филма Кризисният момент е преместен на самия корниз. Докато Алет се придвижва внимателно на страни по стесняващия се кормис, с лице към пропастта и гръб към стената, той спира и се поколебава за момент. Гласът му обяснява зад кадър, когато Катерия е соло, обикновено се старая да си сложа нещо като мисля на броня. Може да се каже, че съм в зоната. Бронята, ме пази да не започна да се замислям и тревожа прекалено много. И по някаква причина? Тук той се засмива при спомена на Халф Дум, усетих, че бронята ми поддава. И претървях лека нервна криза. Невидимият оператор на филма, Тим Кемпл, казва на Алекс, че може да направи траверс обратно към сигурното място, ако ситуацията, в която е попаднал, не му харесва. Но Алекс продължава напред стъпка по стъпка по участък, който всъщност е преминал съвсем лесно. А скоро след това се озовава на върха. Само за 6 години сцената на Корниза, слава Богу, се превръща в един от най-символичните образи в историята на Катеренето. Сандерфилм си избират снимка от нея за корицата на комплектованото си издание Примерно изкачване което съдържа още 4 филма, освен Сам на скалата и точката, от която завръщане няма. През май 2011-та Тилнал Географ пуска статия за младото поколение таланти в Юсемити. Фотографът Джимми Чим прави копие на снимката и именно тя става корицата на онзи брой. В рекламата на часовници Бабо Лътка през 2014 се появява поредната версия на Алекс на корниза, Слава Богу, която онагледява невероятните изпитания, пред които се изправят изследователите на света. През последните две години този образ е възпроизвежда многократно различни катерачи позират, докато на свой ред преминават скални издатини на доста по-малка височина, плътно облегнали гръб към стената, прибрали крака и ръце, са непроницаемо изражение на лицето. Има и множество пародии, и обектите заемат същата тържествена поза застанали върху тоалетна чиния, хладилник, стълба и тем подобни. Мортимер коментира оригиналната снимка на Алекс на корниза. Слава Богу, така, има нещо в тази поза, което успява да внуши ясно дори не пълно начинаещите мащаба на онова, което правят професионалистите на големите стени. Усеща се уязвимостта на катерача. Сякаш Алекс се е изправил лице в лице със самия Бог. Точка, точка, точка. Сам на скалата, печели престижни награди на филмови фестивали от Телурай, Колорадо, до Тренто, Италия и Кендъл, Англия. Филмата може би най е интересната от всички прожекции на ежегодното турне Real Rock K Tour, спонсорирано от Thunder Films и от Нью-Йоркското студио Bike Film Productions, и обикаля цялата страна като част от него през 2009 По това време турнето вече може да се похвали с изключително предана, макар и сравнително ограничена, база от фенове. Благодарение на лентата името на Алекс става известно в доста по широки кръгове, отколкото този не заклетите катерачи. Трудно може да се даде друг пример за млад атлет, който да се е превърнал от неизвестно име в знаменитост от сравнително висок калибър едва за две години. Филмът е и основната причина популярното новинарско предаване «60 минути» на телевизия CBS, да заснеме профил, посветен на Алекс, и да го излучи на 2 октомври 2011. По това време Алекс е едва 26 годишен. Профилът във Фейсбук, който е регистрирал преди няколко години, залят заляца същински порой от коментари и въпроси от напълно непознати хора. Както самият Алекс казва през 2010 ти наложи се да изтрия страницата си от Фейсбук. Стана същинска лудница получавах по 20 покани за приятелство на ден. Някои хлапета например ми пишат с въпроси като, каква турбичка за магнезии да си купя. От една страна не ти се иска да игнорираш хората, но от друга такъв друг избор ти остава. През септември 2009, преди Алец да изтрие страницата си, 24 годишната Стейси Пиърсън отива да гледа филма, когато Рейо Роккейтор минава през Тъксън. По това време Стеси работи като медицинска сестра в местната болница и се занимава активно с бягане на дълги разстояния. Вече се е състезавала в 4 маратона с най-добро време 3 часа и 25 минути. Както самата Пиърсън си спомня през 2010, никога не бях чувала за Алекс Хоналд. Един приятел ме покани да отидем заедно на турнето, но аз се колебах до последно. Пристигнахме доста късно, Алец беше само един от многото герои във филма, но си помислих, страшно готин човек. След като се прибрах от дома, отворих Google и открих, че има профил в Facebook. Написах му следното съобщение, току-що гледах филма на турнето Real Rock Не знам нищо за теб, но мисля, че си постигнал наистина страх от ни, неща. Пиерсън не получава отговор с дни, тъй като Алекс е заминал за Сибир за международна среща на катерачите. В крайна сметка обаче и отговаря с кратко съобщение. Затова го попитах дали мога да го добавя като приятел, разказва Пиерсън, той прие. И явно беше разгледал снимката и кратката информация, която бях публикувала, където бях описала себе си като «Бъдещо утрамаратонец, защото ми писа, наистина ли обичаш утрамаратоните?» Започнахме да си разменяме имейли на всеки няколко дни и постепенно се опознавахме все по-добре. Алекс отиде в Испания, а после и в Китай, където Фейсбук е забранен. Имейлите ни ставаха все по-дълги. Най-накрая се оговорихме да се видим на видеочат. Беше доста напрегнат момент, аз бях нервна, а и той също, личеше си. Беше вдигнал качулката на Суичарта си. Здравей, поздравиме той, как си? По това време Алекс няма сериозна приятелка само няколко краткотрайни флирта, един от които с Кейти Браун, която десетилетие порано впечатява кът ръческото общество, като печели световното първенство за юноши в Квебек едва на 14 години. Три седмици адски мъки коментира Алекс взаимоотношенията им, бях едновременно прекалено хлътнал и прекалено недоделан. Алекс щеше да се прибере на 4 декември 2009, продължава Пиърсън. Спомена, че смята да се запише за международния калифорнийски маратон, който щеше ще да се проведе в Сакраменто два дни по-късно искаше да изпита способностите си като бегач. Стори ми се идеална възможност най-после да се запознаем, затова и аз се опитах да се запише за маратона, но за съжаление билетите бяха свършили. Въпреки това реших да отида в Калифорния. Бях малко нервна, но и вълдушевена предстояше ми да направя нещо, което никога не бях опитвала преди. Чаках пред главния вход на летището в Олкланд. Алекс се обади да ме предупреди, че ще закъсне с 15 минути. Най-накрая пристигна с мини буса си. Май се прегърнахме, не си спомням добре. Беше неловко. Носех жилетка с зеброви шарки. Няколко месеца по-късно Алекс ми сподели, че дрехите ми са го накарали да ме причисли към категорията на бутините момичета, поне по неговите стандарти. Мисля че извадихме късмет, защото първата ни среща на живо бе в компанията на семейството му в пълен състав майка му Дирдре и сестра му Стасия. Това доста улесни нещата. През първата вечер Алекс изнесе малка презентация с снимки в една пицария в Санта Руса. Запознах се с няколко от приятелите му. Един от тях ми каза, Алекс е много свестен тип, а аз отговорих. И на мен така ми се струва макар, че го познаваме два от един ден. В деня на маратона отидох да чакам по средата на маршрута. Когато Алекс наближи, каза задъхано, умирам от глад. Двамата потичахме един до друг за кратко. Когато минахме покрай един мъж с храна в ръцете, Алекс го попита дали би му дал банана, който държи, и човекът с готовност му го връчи. След това наближихме една малка станция с продукти за бегачите. При вида на купата с бомбони мъмперсънт му очите на Алекс се разшириха, той грабна една шепа ти тичешкомниви и ви напъха в устата си. Така разбрах за най-голямата му слабост, поне по неговите думи любовта към сладкото. Пиърсън се връща в Тъксън, а Алекс пристига две седмици по-късно, за да й погостова за по-дълго време. По време на това посещение двамата имат възможност да се опознаят по-добре. Но след коледа сте си решава, че досегашната й работа и е умръзнала и напуска, за да поступи като медицинска сестра в друга болница в Далас. Така започва двогодишен период, през който тя пътува из цялата страна и често сменя работните си места. Междувременно Алекс се катери в Юсемити. Двамата прекарват месец и половина разделени, след което Хонал отива в Далас за още едно продължително гостуване. Алекс ми липсваше разказва с Тейси, макар че лесно си намерих приятели в Далас. Когато ми дойде на гости, го накарах да опита някои поградки занимания, посещавахме музеи, вечеряхме в хубави ресторанти. Също така ходехме да бягаме и да караме колело заедно. Влюбихме се, когато бяхме в Далас. Но да изречеш, обичам те, е доста сериозна стъпка. Изчаках Алекс да ми го каже пръв. Стейси е 29 годишна красива жена с светлокафява коса, поразителни си на усиви очи и заразителна усмивка. А фигурата и е стройна и изключително атлетична. На пръв поглед прави впечатление на тих и кротък човек, но стига да я опознаеш малко, острата и интелигентност и волевият и характер си проличават веднага тя притежава сила на духа, която спокойно може да се мери с тази на Алекс. В началото на 2010, наред с разгорялата се любов, между двамата започват да се появяват и известни конфликти и несъвместимости на характерите. Беше ми неудобно да спя в минибуса. са припомня си Стейси, не можех да се приспособя. Чувствах се, сякаш съм вечно мръсна, беше доста гадно, а и тясно. Двамата започва да спорят относно начините си на живот. Стейси пие алкохол в умерени количества, а Алекс въобще не близва. Тя обича да излиза често с приятели, но той все още се чувства неудобно в такива ситуации. От своя страна Алекс смята Стейси запрекалено привикнала към градските условия и удобствата и се безпокои, че отдадеността и на работата като медицинска сестра може да се окаже несъвместима с номадския му живот. Леките шеги по този въпрос, които започват да се появяват в имейлите им, скоро се превръщат в постоянни подметания. Над всичко това е надвиснала и опасността, от която се боят много от приятелите на Алекс, че той може да загине по време на някое фрисово. Според самата Стейси, често го закача в думите, ако се убиеш някой ден, ще мога да отлетя за Европа и да си хвана някой страхотен чужденец. А той ми отвръщаше, ако пък те власне автобус, ще мога да ида да се забавлявам с френските мадами. През следващите пет години Алекси и Стейси остават заедно и дори обсъждат въпроси като сватба и деца, макар че в крайна сметка не се обвързват с нито едното от двете решения. Двамата преживяват множество кавги и дори няколко раздели, за които и двамата са вярвали, че ще бъдат окончателни. Първият труден период настъпва през април 2010, към края на онова, което Стейси по-късно ще нарече ни медени месеца». Точка, точка, точка, Стейси работеше в Далъс като медицинска сестра, но трудовият и договор беше прекратен предсрочно, затова реши да се премести в Лос-Анджелис. Още не бяхме скъсали, но подозирах, че си е паднала по един друг тип в града. Когато отидох Юсемити, се бях надявал да изкателе нещо, което да си струва, но времето беше гадно, всеки ден валеше, всичко беше подгизнало. Аз знаех, че времето в Лас-Вегас е идеално. Затова реших да си опитам късмета на червените скали огромния масив от пясъчни възвишения, които отстоят едва на няколко километра на запад от града. С тези имахме някакви мъгливи планове да се срещнем в Тъксън, по средата между Далас и Лос-Анджелис. Затова пътуването ми към Вегас представляваше както път към срещата ни, така и път към спасението на връзката ни или поне така се надявах. Заради времето не бях успял да изкатерия нито един от интересните маршрути в брината бях се занимавал само с Болдаринг. А когато човек се катери твърде дълго така, кожата на пръстите му се разранява и възпрепятства катеренето на подълги дълги участъци. За това вече бях изнервен допълнително, да не говорим за притесненията ми около стейси. Израсна с разказите за катерачески приключения на Марк Туайт, познат под псевдонима Доктор Дуун. Той бе известен със склонността си да размишлява за болката, разбитите сърца и житейското страдание стимули, които го потиквали да се изправя пред все по трудни и потрудни маршрути. Не че е имал самоубийствени мисли дори напротив, наричал катеренето – средство против самоубийство. Едно цяло поколение млади катерачи, включително и аз самият, се е вдъхновявало от есетата в сборника – целувка или убийство – изповета на един сериен катерач. Подозирам, че ако го препрочата днес, ще прозра позата, на която се основава голяма част от внимателно замислената персона на доктор Дуун. Но туете автори на «Екстремно планинско катерене» манифеста, който дава определение на новия стил леко, бързо и изключително рисковано изкачване. И все пак в литературата, свързана с планинското катерене, могат да се открият немалко описания на катерачи, чието мрачни мисли и настроения служат за катализатор на най-опасните им проекти, особено соловите. Дълбокото екзистенциално безпокойство се оказва отличен мотиватор. Ако не се лъжа, прочетох в един стар брой на списание Климбин дълга статия, в която бяха изброени редица невероятни солови проекти, предизвикани от раздяла с близък човек. Беше изпълнена с разкази за емоционално съсипани мъже, заложили собствения си животна карта, за да успеят да преодолеят най-дълбоките си лични сътресения. Тук не винаги става въпрос за стремеж към самоубийство. Поскоро виждаме човек, който внезапно е загубил любовта на живота си и е спрял да се бои от опасността така, както преди и в резултат на това е успял най-после да извърши нещо, което дълбоко в себе си винаги е искал. Самият аз никога не съм мислил за самоубийство, но опитите ми да спася връзката си с тези през онзи април ми се отразяваха доста зле. Определено се намирах в тежък период от живота си. Така или иначе, в началото си представях, че ще спра набързо на червените скали за едно кратко, ненатоварващо соло в сухи и топли условия, а след това ще продължа към Таксън за да осъществя истинската цел на пътуването. Но бях започнал да мисля и за един страхотен класически маршрут – оригиналния маршрут на Rainbow Wall. Всъщност често го определят като най-хубавия от хилядите маршрути в червените скали. Оригиналният се намира в края на каньона Джунипър и е дълъг 14 въжета – доста продължителен участък, право нагоре по огромната и вдъбната като амфитеатър стена. Повечето хватки са малки, а трудността достига категория 5 и 12 b освен това пасъжът е високо пада се на десетото въже. Премиерното изкачване на маршрута се състои през 1973 с помощта на голямо количество изкуствени упорни точки и е оценено на 5,9,2. Класическата система за оценяване на катеренето с изкуствени упорни точки варира от А0 най-лесната степен до А5. Първото свободно изкачване се случва през 1997 и е дело на Лео Хенсен и Дан Мак Куейт. Бях минал целият маршрутон с 10 преди 3-4 години заедно с Джош Маккой, но това бе единственият ми опит до този момент и със сигурност не бях научил движенията достатъчно добре. По пътя към Вегас се обадих на всички приятели, за които успях да се сетя, и ги попитах дали иска да отидем да катерим Рейнболуол. Нито едно, да, всички бяха вече заети с нещо. Но желанието, което ме глождаше, не ме оставяше на мира и накрая взех на обмислено решение, майната му, ще го направя, така или иначе. По целия път тут, Йосемити, през Невада бях потънал в мисли за Стейси. Но откакто бях видял маршрута за пръв път още отпреди да се я по него Рейнбол ОСБ загнездил дълбоко в съзнанието ми. От години мечтах да изкача оригиналния маршрут Free Solo. И така, на 28 април се озовах на паркинга в Пайн Creek, а стената бе надвиснала над мен. В ума ми се преплитаха множество объркани мисли. Вятърът се бе усилил и вече отиваше към виелица, но въпреки, че не ми вдъхваше особена увереност, все пак бях благодарен, че коката ми ще остане суха и хладна, докато каталя стената. Малко по-късно си ми се обади по телефона му на време. Проведохме един кратък, но приятен разговор. Тя потвърди плановете ни да се срещнем в тъксън, макар и не особено уверено. Изведнъж ми се стори, че утруто е станало някак по светло, почти можех да различа дъга да на хоризонта. Още тогава си давах сметка, че едва ли е особено здравословно да изпитвам такава еуфория заради едно момиче. Но реших да се оставя на чувството и го използвах да се надахам допълнително. Започнах похода уверено и бодро. Бях съвсем сам, вървях заслушан в чуроликането на различните птици и румолейнето на потока, който минаваше през изпълненото седри камъни и старо речно корито. Всички тези неща ми се струваха някак по значими от обикновено и изведнъж усетих, че съм изпълнен с благодарност, задето имам възможността да си прекървам толкова добре на такова красиво място. Трябваше да усетя, че чувствата ми излизат извън контрол. Но исках да поддържам при си настроение, докато мога може би дори до самия край на маршрута. Съсредоточих се върху това колко вълнуващо ще бъде катеренето, колко силно копна е за предизвикателството и колко красива беше природата около мен. А зад всичкото това вълдушевление се таеше и надеждата, че може би може би, настей си наистина и пука за мен и че връзката ни ще тръгне по вода. Мислите ми бяха като лукова глава пластове над пластове и още пластове. Но ми се струва, че е възможно в ядрото да се е криела мъка от предчувствието, че нещата помежду ни отиват към края си. Все пак продължих да вървя чак до подножието на стената в полублажено състояние. Когато пристигнах, се настроих на по-практична вълна. Най-накрая можех да спра с опитите да контролирам настроението си и да се концентрирам единствено върху катеренето. Знаех. Че именно това ще ми донесе истинско спокойствие, сложните движения на триене повинкелите от категория 11 плюс и дюферът от категория 12. Влязох в крачка след едно-две въжета, както обикновено, но щом веднъж набрах инерция, наистина се успокоих. Продължавах плавно, все по-нагоре и преодолявах лъгъл след ъгъл с лекота. Идеалните, плоски ръбове, които се появяваха тук-там, бяха същинско удоволствие, а положението ми на скалата и гледката, разкриваща се от него, бяха великолепни. Фризолото на този маршрут, и то само с едно предишно изкачване преди години, беше пълната противоположност на свръхосилената подготовка, която предшестваше изкачването ми на Муонлет Бътрес година порано. В известен смисъл може да се каже, че нямах представа какво правя на Rainbow Уол. Някои хора биха го нарекли «лудост». Аз предпочитам думата «приключение». Определено внасяше вълнуващ елемент в цялото начинание. Имах чувството, че този път също минавам он съед само, че без въже. Тук там си спомнях по някое движение, но през по-голямата част от времето имах чувството, че ги откривам за първи път. И все пак нямаше съмнение, че импулсивното ми решение да преодоля Rainbow Лоу по този начин беше резултат от всичко, което преживявах по крестей си. На около половината път към върха започва поредица от лесни въжета от 5.4 до 5.8, която се движи нагоре и надясно през няколко ската и стига до едно удобно място на «корниза над дъгата». Тук усетих как мислите ми се насочват обратно към, истинския, живот и как смътното безпокойство, което ме преследваше от долината на сам, най-после ме застига. За щастие този момент на уминие не продължи дълго. Скоро стигнах до десетото въже, на което се намираше пасажът на маршрута. Намирах се на около 230 и над земята. Придвижвах се на триене нагоре по този винкел, като използвах за опора малките бразди в пясъчника. Изведнъж осенни осени прозрение какво трябва да направя, за да преодоля пасажа. Необходимо беше да придвижа ходила колкото мога по-нагоре, а след това да подскуча, за да се хвана за една поедра хватка. Движението беше наистина динамично, но не представляваше особена трудност, ако си закачен за въже и си поставил някаква сигурна джаджа наблизо. Може би за това не си го спомнях от предишното изкачване. Сега обаче, когато погледнах нагоре към далечната хватка и си представих как подскачам към нея, си казах, за нищо на света. Можеше да се спусна обратно надолу до корниза на дъгата, да мине с траверс надясно и да завърша стената по заобиколния вариант на Суейнбол, който е едва категория 5-10. Но не бях в настроение да се отказвам от започнатото. Пролочих ситуацията, върнах се надолу по браздите, после се изкатерих обратно, и така 4-5 пъти. И дума не можеше да става да подскоча към хватката. Ако не успех да я хвана, щях да падна. Да умра. Фума ми бавно започна да се оформя една друга идея. Доста поблизо от голямата хватка се намираше една дупка в стената естествено оформена заради черния железен оксид. Можех да пъхна в нея само около една трета на първата кост от левия си показалец, след което да опра върху нея средния пръсти и палеца си. Типичен крим, т.е. захват само с пръсти. Бях сигурен, че никой не е използвал това място като хватка. Най-накрая се облегнах с цялото си тегло на лявата ръка, опрах противоположното ходило на стената на ъгъла и се издърпах нагоре. Захватът ми в дубката бе устойчив и ми помогна да сграбча голямата хватка с другата ръка. Колкото и да е странно, докато изпълнявах движението, изпитвах не страх, а единствено спокойствие. Следващото въже беше категория 5 и 12 и се катереше на дюфер. Мислех, че ще е значително по-лесно от предишното, но си имаше доста тежки елементи. Момент помислив си, тази част не би трябвало да е чак толкова трудна. А и сега вече нямах възможността да се спусна обратно долу, защото просто нямаше как да се справя с дубката преди едрата хватка. Но запазих присъствие на духа и довърших катеренето на Дюфер. Последните две въжета минаха почти неусетно. Най-накрая се почувствах напълно загрел и се катерех с лекота. Но щом се изправих на върха, веелицата едва не ме събори. Докато катерех стената, бях на завет от Вихрушката, но тук изпитах пълната и сила. Когато човек катери фри соло, спускането на рапел, естествено, е невъзможно нали няма въже. Свих се в една малка пещеричка на върха и смених изпадрилите си с обувките, които бях използвал за подхода носех ги франицата на гърба си заедно с малко вода и храна. Спусканията от Муллайд Бътрес и Хавдом бяха минали спокойно и рутинно по пътеки, които множество планински катерачи използваха всеки ден. Не ме затрудни да ги премина бос. Слизането от Rainbow Wall обаче беше направо отвратително пореди ред от технически участъци по гладки висъчникови плочи чак до Варовиковите планини на запад от червените скали, при горния басейн на каньона Oak Creek. Оттам път надолу чак до Oak Creek, в широк кръг около върха, до който се стига по Rainbow Wall. Цялото начинание е много натоварващо, особено заради техническите участъци. По време на последвалия поход обратно към мини сами през пустоща се чувствах като зомби не ми беше останала никаква вода, храна или енергия. Вървях сякаш до безкрай, а сега и чувството за вътрешен мир, което ме беше крепило нагоре по стената, бе изчезнало безследно. Далече от спокойствието на стената, усетих как ме взема мрачно настроение. Бях във възторг, че съм успял да се изкача сам до върха, но изведнъж целият оптимизъм относно, истинския, ми живот ме напусна. Докато си проправях път надолу, непрекъснато се питах дали наистина ще успея да спася връзката си с Тейси и дали това изобщо би си заслужавало усилието. Каньонът се простираше пред мен, след обедното слънце напичаше все по-безмилостно и светът далеч не изглеждаше толкова прекрасен, колкото по време на подхода. Когато най сетне стигнах до равната пустиня и се отправих по заобиколния път към минибуса. задоволството ми от постижението на стената се бе изпарило и вече бях почти убеден, че скоро ще бъда отново сам. Чувствах се толкова потиснат, колкото преди бях окрилен, и сякаш бях безсилен да увладя мислите си. Цялото преживяване ме беше изтощило емоционално. Непрекъснатия двойна вятъра, задушеващата горещина... Гладът, жаждата и психическата умора ме натоварваха и ме караха да се чувствам уязвим. Щом стигнах до минибуса, първата ми работа беше да проверя дали сте си ми се е обаждала на мобилния. Има спомен за някаква бегла оговорка да се чуем по-късно. Надява се да ми е оставила съобщение, но знаех, че не е. Не се изненадах, когато установих, че нямам пропуснати обаждания. Приех това като знак, че не е особено вълдушевена от връзката ни в момента. Сандвичите, които си бях приготвил, поправиха настроението ми. Планирах да изкача втори маршрут соло след обед, за да мога да свърша за един ден всичко, което исках в червените планини, и да продължа към същинската ми целта ксън. Бях доволен, че съм преодолял Rainbow Wall соло. Може би не беше добра идея да продължавам с катеренето в същия ден, но вече бях решил че искам да направя повече. Планът ми беше да изкача соло и Принца на тъмата, маршрут категория 5 и 10, дълъг 7 въжета, който минава през гола на вид стена на Black Velvet Wall. След това щях да се спусна с катерена по друг маршрут категория 5 и 10, мечта за диви пуйки, който се слива с Принца на тъмата, на около 200 ма нагоре от подножието. Поприказвах си с няколко катерачи на паркинга шегувахме се за ужасното време в Йосемити. След това поех към началото на пътеката към каньона Блек Велвет. Но от еуфорията ми не беше останала и следа и вместо нея ме изпълваха летаргия и дълбока умора по скоро умствена, отколкото физическа. Открай време смятах, че принцът на тъмата би бил едно добро предизвикателство за мен силно открит маршрут с малки хватки и стъпки по гладка, отвезна стена. Не ми беше минавало презум да се отказвам от него, но по пътя към подножието усетих, че всъщност ми е безразлично и нямам желание да се захващам. Беше ми писнало от неприятния вятър, а и стъпалата ме болеха от дългото ходене. Стената изобщо не ме въодушевяваше, Понеже вече бях загрел и се бях настроил за соло, очаквах катеренето да мине гладко и без особени усилия. Вместо това обаче чувствах движенията си непохватни, а напредъка нагоре бавен. Израсходвах излишно много енергия, като се захващах прекалено силно за всяка хватка в тясъчника. Освен това се безпокоях да не се подхлазна на някоя от стъпките. Искаше ми се да бъда някъде другаде. Вместо да се насладя на пътя нагоре и на цялостното преживяване на стената, По-скоро просто нямах търпение да се свърши. Щеше ми се вече да съм си обратно в минибуса на завет от Бролещия вятър. Продължвах да се придвижвам с мъка нагоре не бях успял да вляза в ритъм. Краката ме болеха все повече, но така и не достигнах до някоя достатъчно широка и удобна площадка, където да мога да оправя спадрилите си. Докато стигна до края на маршрута до голямата издатина, където принцът на тъмата се слива с мечта за диви пуйки, вече бях намразил катеренето, ненавижда вятъра и не исках нищо друго, освен да се прибера в на скалната издатина си свалих еспадрилите за малко и поразмърдах с хванатите си пръсти. Не се огледах наоколо, не се възхитих на удължените сенки, които танцуваха и спустоща, просто останах вторъчен в краката си в очакване на слизането. Спуснах се надолу по «Мечта за диви пуйки», който се оказа доста хубав маршрут. Или поне щеше да бъде такъв по всяко друго време. Докато слизах, от време на време усещах, че ми е приятно. Но в следващия миг вятърът се усилваше и осъзнавах, че това е бил просто момент на затишие. От друга страна, виелицата и мрачното ми настроение потискаха всички други чувства. Усещах, че просто не ми пука. Всеки аспект от, истинския, ми живот, включително и тези си, изглеждаше някак помаловажен. Единственото, което наистина имаше значение, беше да успея да се добера до някое закътано местенце и да хапна нещо. И може би да поспя. Същата вечер с няколко приятели отидохме да вечеряме в Лае Вегас. В туалетната на ресторанта измих ръцете си за първи път, откакто бях поел нагоре по маршрута, и останових, че на левия ми показалец има кървав ме там, където го бях пъхнал в дубката заедно с палеца и още един пръст, за да мога да се хвана за следващата хватка. Върнах се на масата и показах пришката на останалите, сякаш беше медал за храброст. Онзи дълък ден на променливи емоции в червените скали сякаш беше цял един живот, разказан накратко. Но в крайна сметка срещата в Тъксън не се състоя. На следващия ден се върнах в Даллас със самолетна теория, за да помогна на Стейси да опакова багажа си и да се премести в Лос-Анджелис. Но всъщност го направих, за да я спечеля отново по някакъв начин. Общо взето, беше все едно я лухъжвам за първи път. И нещата потръгнаха. За известно време, два месеца по-късно скъсахме за първи път. Глава четвърти – Пътешествие около света Алекс постига забележителния си успех на трите маршрута в червените скали в същия изчистен, самостоятелен стил, в който преодолява и предизвикателствата на Муонлет, Бътрес и Халф Дум. На проектите му на Рейнбол Уол, принца на тъмата, мечта за диви пойки отново няма свидетели. Само хората? в които разговаря по обяд същия ден, имат някаква представа, че се готви да извърши нещо забележително. Но малвата се разпространява бързо. Ветеранът от Юсемити, Питер Хан, който впечатява колегите си в началото на 70-те години с премиерни свободни изкачвания и соло катерене на класически маршрути, за които използва сложна система за самоосигуровка, публикувана на HP. SuperTopol.com, информация за постижението на Алекс в Червените скали, на 12 май 2010 2, 14 дни, след като той се преборва с вътрешните си демони на набролените от жестокия вятър песъчливи стени. Следва поредната какофония от коментари, изразяващи недоверие, изумление, възхищение, както и множество предупреждения и загрижени му би към Алекс да не излага повече живота си на такъв огромен риск. Да не се занасеш с нас? Питър, пита друг ветеран от долината. В думите му се долавя съмнение, както при изкачването на вътре бътресна 1 април. Но друг катера че един от безусловно повирвалите в твърдението на Хаан пише, този човек трябва да се пробва да ходи по вода. Още един ветеран изразява мнение, минавал съм тези три маршрута и при самата мисъл за това, което е направил Алекс, ми прилошева. Много други коментари чисто и просто изразяват възхищение. Да живее Алекс Хонаут, гласи един. Още един страхотен проект от един страхотен човек. Джон Лонг, господарят на скалите, който става свидетел на гения на Алекс във филма, сам на скалата, пише само, Александър Велики. Някои от загрижените коментари обаче звучат направо снисходително. Надявам се, че Алекс внимава той е такова добро хлопе, или пък, явно Алекс е решил да го нови висини за сметка на мерките за сигурност. Бих бил поспокоен, ако само проектите му бяха подцепнатини, а не по малки опори, на иначе голи стени. Едно е сигурно, коръжът му е направо невероятен. До този момент в кариерата на Алекс проектите, които печелят най-много слава и признание, винаги са се падали в четни години Moonlight Бътрес и Half-Done през 2008, Rainbow Wall през 2010 и много други забележителни изкачвания през 2012 и 2014. Алекс е наясно с този модел и започва да нарича нечетните четните години – периоди на стабилизиране. През април 2009, например, Алекс се присъединява към екипа, поел към Кинабаул най-високия връх в Борнео, на 4094 ма надморска височина. Най-лекият маршрут към Кинабаул е пълна с туристи пътека, но планината всъщност представлява гигантски гранитен монолит, който се извисява над гъстата дъждовна гора. Някои от най-ранните изследователи се изгубват в джунглата. Преди изобщо да успеят да стигнат до подножието, и дори в наши дни в Кинабало има недокосвани от човешка ръка стени предизвикателство за най-смелите катерачи. Пътуването се осъществява по идея на Марк Синот. 39-годишният по нова време Синот е опитен планински катерач с рекорден брой смели премиерни изкачвания на трудни маршрути по целия свят. До 2009 той вече се е усъвършенствал в изпълнението на поръчки от списания. Съчетано с издействане на спонсорство от подходящи компании, обикновено от Фенорд Фес, и по този начин успява да предприеме най-различни пътешествия до най-отдалечените точки на земното кълбо. Екипът му включва някои от най-ярките звезди на Американското катерене. Към проекта му в Борнео по поръчка на Мънс Джурнал, се присъединяват Конрад Анкър, който открива тялото на Джордж Маури на Еверест през 1999, фотографът Джимми Чин. Филмовият продуцент Ренан Оздург и Кевин Тол и четиримата са ветерани от множество изследователски експедиции. Анкър, който е назначен за капитан на отбора на Тхе Нортфейс, наскоро е привлекал към него и, вундеркинда, от Мулует, Бътрес и Хауф с помощта на спонсорството на фирмата. Анкър се опитва да убеди Сино да включи 23-годишния Алекси към екипа за Борнео. Днес Синут коментира случая с думите – имах доста сериозни резерви. Не го познавах. По принцип предпочитам да не тръгвам на сериозна експедиция с хора, с които още не съм общувал. В противен случай поемам сериозен риск да възникнат междуличностни конфликти. А и Алекс никога преди не беше участвал в подобен проект. Основната цел на екипа е една почти вертикална северна стена без предишни опити за изкачване, която се извисява над надглавозамайваща бездна, наречена Дарето на Уол. Мястото има доста лоша слава, затвърдена от инцидента през 1994, когато десетима войници от британската армия се изгубват по време на тренировъчна мисия, която трябвало да продължи 6 дни, и се спасяват чак след 31 дни борба за оцеляване. Синот има и още една причина да се колебае наясно е с постиженията на Алекс в областта на фри Солото и се тревожи, в какви ли опасности и штороти им може да ни въвлече, такъв почти безразсъдно смел, млад ентусиаст. В крайна сметка обаче, двамата се спогаждат доста добре в борнео. Веднага си допаднахме, спомня си синот, Алекс има много открит характер. Разбира се с хората добре и не се преструва. У него няма фалш. И все пак има няколко древни засечки, които пораждат кратки спорове между лидера на отбора и новобранеца. Беше подредил всичките си френдове в инвентарника така, както за Индиан Крик, т.е. както за сталата в Южна Юта, известна с кратките, стръмни участъци с катерене подцепнатини. Това означава, че не може да освободи карабинери, които да използва по многото различни начини, необходими в планинското катерене. Затова ми се наложи да махна екипировката от инвентарника му, за да започне отначало. Алекс ме попита, какви ги вършиш, а аз му отговорих, тук няма да стане така, човече. Според син Алекс, не желаеше да използва въжена примка, която се закача през рамото, дългите нейлонови клупове, които намаляват фрикцията, като пренасочват въжето на катереча, прокарано между различните точки с джажите. Как ще предотвратиш фрицията при това положение, попитал го синот. Просто пропускам някои точки, отговорил Алекс. С други думи, докато води опа във въжето на подълги разстояния между джажите, с което рискува дълго падане. Не обичаше да използва стопери, по малките модели клеми. Каза ми, не ми трябват такива простотии. След това обаче стигна до едно място, където имаше само съвсем мланицки цепнатини, и каза, наистина нищо друго не влиза. До тогава беше живял си иллюзията, че катеренето навсякъде по света е като в Юсемити, а там изобщо не се налага да използваш голяма част от хитростите и похватите на планинското катерене. Въпреки тези особености в характера на младия му колега си, признава с възхищение. Алекс наистина направи някои просто жестоки неща, главно като водач по дълги и високотехнични маршрути с минимален брой джаджи. Духовитата статия, която синът изпраща за мъртенския брой на Мънс Джурнал през 2010, започва с описанието на сцена в подножието на стената. Безценната размяна на реплики в нея онагледява идеално иллюзията, че навсякъде е като в Юсемити, къде ти е каската, Ами. Нямам такава, отговаря Алекс, като ме гледа право в очите. В изражението му няма и намек за съжаление. Какво искаш да кажеш? Забравил си я в лагера ли? Питам аз, макар че се досещам за отговора още преди да съм довършил въпроса. А, не. Изобщо не съм си донесъл, нарочно ли? Може да се каже. Но когато Алекс повежда нагоре се ужасяващия пасаж на маршрута, почти без никакви джаджи, преди двамата да се настанят да биваковат на портативната платформа, която окачват над пропаста, синът възхвалява способностите на гениалния си колега. Два часа по-късно той достигна нишата под малкият ван на около 45 м над мен. Без съмнение беше един от най-добрите водачи, които някога съм виждал в действие. Конрад Анкър беше прав, научих много от Хонолт. Той допринесе за експедицията по начин, който никой от нас не беше очаквал. Всяко зашеметяващо спускане, всяко нечовешко набиране, дори всяка грешка като начинещ всичко това възроди у нас страстта към спорта, която изпитвахме на неговата възраст. Най-малкото показа ми, че страстта си е още там. По късно вечерта, когато се настанихме в спалните чували на портативната платформа, Хона отказа, че иска да ми сподели нещо. Знаеш ли, чувствам се като някой слабък, призна той. Защо? Току-що се прояви като най-жестокия водач, когато някога съм виждал, отговорих му. Знам каза той, но се чувствах прекалено уплашен. Не трябваше да ме е страх толкова. Конра Данкър беше един от първите ми ментори. Възхищавах му се открай време не само заради страхотните проекти, като например по «Перката на акулата» на Врахмеру в Хималаите, или пък премиерните му изкачвания заедно с Алек Слоу на дивите, непристъпни кули в земята на кралица Мок на Антарктида, но и заради начина му на живот. Конрад се самоопределя като будист и непрекъснато проповядва и практикува добрина към околните и стремеж към опазване на природата. Отличен пример за отруистичната му философия е училището в долината Кумбо, което той основа преди години, за да се обучават шерпи в похватите на техническото катерене. Конредът е и човекът, който убедихе Нордфест да ме спонсорират и по този начин ми осигури възможности за катерене, които иначе нямаше да имам. Затова приех поканата на Марксин от да се присъединя към експедицията в Кинабал с огромен ентусиазъм, въпреки че не знаех почти нищо за Борнео. И шестимата от екипа се разбирахме много добре по време на пътуването. Вярно е и че с Марк си допаднахме още от самото начало. Но експедицията беше наистина много дълга цял месец, от 2 април до 1 май 2009 бях свикнал с доста пократки проекти еднодневни изкачвания на големи стени в долината, например. Имаше моменти, в които ми се струваше, че напредваме със скоростта на Охлюв, и това ме водяваше. Бяхме прекарали пет дни в дерето на Лоу, а още не бяхме стигнали до никъде на стената. Все се питах, защо се бавим толкова. Няколкото дребни засечки, които възникнаха между мен и Марк, бяха породени от разликата както във възрастта ни, така и в стиловете ни на катерене. Когато Марк се опита да пренареди инвентарника ми, това просто ме вбеси. Предпочитах да си мисля, че знам как да се оправим с собствените си френдове и карабинери. Колкото до пропускането на някои точки, за да избегна фрикцията на въжето това е нещо, което правя непрекъснато. Просто зависи дали теренът е опасен, или не. Пък и изобщо не си спомням случката с стоперите така, както Марк я разказва. Съмнявам се, че съм използвал и една клема по целия маршрут, защото стената представляваше въже след въже гранитни надвеси. Марк просто се придържаше към Стилана, старата школа, твърде строго за вкуса ми. Така беше например, докато водеше на едно въже по адски ронлива скала хлабави, неустойчиви хватки и стъпки навсякъде. Беше около 5-7, но той реши да използва изкуствени опорни точки. Дори вкара един болт с Фредел. Отнемо сума време, докато мине въжето. Казах му, човече, това нещо е едва 5-7, защо просто не го изкатериш. Ако внимаваш, не представлява никаква опасност. Но той все повтаряше, това място е адски кофти, да му се не види. Когато най-после успя да сложи анкера, мина в същото на горна осигуровка за около 3 минути и половина. Покъсно Марк ми потърси сметка за един леко неувък момент, той искаше Джимичин Чин да заснеме сцена, в която аз да поговоря за Конрад в качеството му на мой ментор. Аз обаче не бях съгласен. Марк разтълкува това като знак, че не съм отворен към съветите и препоръките на съотборниците си. Но тогава още ми беше доста трудно да говоря пред камера, особено при положение, че всички включително и самият Конрад стояха и ме гледаха. Усещах го малко като «Окей, Алекс, а сега кажи това». «Добро момче, ето бисквитка. Все едно бях куче, дресирано да прави номера по заповед. В целия екип се усещаше някаква леко странна атмосфера. Когато се наех да участвам в проекта, знаех, че никой от останалите не е толкова добър в сталното катерене, колкото мен. Но те бяха отлични планински катерачи и предполагах, че ще науча много от тях. Някъде по средата на експедицията обаче си помислих, не подхождаме правилно към това изкачване. Големият проблем на кинавало е дъждът. Прекарахме около седмица в катерене на ниските части на стената, преди да се опитаме да преодолеем целия маршрут и да оставим лагера в подножието зад гърба си. Още на втория ден от север се изви страх от набуя. С Марк се настанихме на портативната платформа, а Конрад се опита да продължи нагоре по маршрута. В статията си за Мънс, Джурнал Марк представи този момент като драма на живот и смърт, точно както списанията обичат. От скалата над нас вече се изливаше същински водопад, а от дарето долу се разнасяше грохотът на буйните бързеи, които течаха по него. Дори да бяхме поискали да се откажем, нямаше друг път освен нагоре. Над нас долитаха приглушени викове, последвани от обезпокоително количество падащи камъни. Анкър се бореше с хаоса някъде там. Но истината е, че катеренето на Кинабало просто не беше чак толкова голяма работа. През цялото време усещах, че бихме могли да се спуснем на Рапел, ако се наложи, а и през 2009 репутацията на Дарето надолу като някаква адска бездна вече беше забравена. И все пак прекарахме 24 часа на платформата, мокри до кости. Тъй като Джимми Чин и Марк зайха цялото свободно пространство на самата платформа, за мен като новобранец остана най-гадното място. Трябваше да опана под нея хамък, като го закача за й и да се настане така в една страшно неудобна пълза. Водата капеше през основата на платформата право върху мен и спалния ми е чувал. Общо взето, прекарах цялото денонощие, седнал в локва. Нямаше проблем, стига да не мърдам и разписквам на събралата се вода в хамъка. Четях, братя Карамазови, книга, която доста подхождаше на мрачното настроение. Разкъсах книгата на две части и дадох първата на Марк, за да има какво да чете и той. Звучи доста гадно, но този тип обстановка гради характер. Постепенно времето се оправи достатъчно, че да можем да довършим маршрута на следващия ден. Последните въжета всъщност бяха доста лесни. След кратка почивка на върха, за да отпразнуваме събитието, се спуснахме на рапел чак до подножието, взехме торбите и ги отнесохме обратно до другата страна на дерето. Беше доста тежка задача, мисля, че решихме да го направим, защото не искахме да мътнем всичко до върха на стената. Затова просто зарязахме багажа някъде по средата на пътя и след това го свалихме наведнъж. В статията за Мънс, Джурнал Марк написа някои доста хубави неща за мен, макар и от тях все пак да лъха известно снисхождение, споделянето на въжец Хона от мен кара да се замисля за това какъв бях аз на неговата възраст и нямаше как да не направя определени паралели помежду ни. Никога не съм притежавал талант, който да може да се сравнява с неговия, нито пък съм бил толкова смел, но имах същата неукротима амбиция, присъща на младостта, а и готовността ми да поемам рискове беше, меко казано, прекалена. Хона от ми напомни, че катеренето без определено количество опасност всъщност не е никакво катерене. И завършва статията със следните размисли, свързани с покоряването на върха. Погледнах към Хонолд и се запитах дали времето, което бе прекарал в компанията на повъзрастни катерачи като нас, му е помогнало да проумее какъв път следва кариерата на всеки професионалист от нашето поприще, Дали е разбрал, че ако иска да продължи да се катери с същия ентусиазъм и в бъдеще, но и все пак да доживее да разказва за това, ще се нуждае от доста късмет. Когато поема на експедиция като тази, вече трябва да мисля за децата, които ме чакат да се прибера от дома. И има определена граница, която не мога да си позволя да прекрачвам. Истинското предизвикателство е в това да прецениш точно къде се намира тази граница в конкретния момент. Хоналд е един от най-интелигентните и талантливи катерачи, които някога съм срещал. Ако не е друго, то поне съм сигурен, че е разбрал едно за катеренето, това е спорт, който в крайна сметка винаги те поставя на мястото ти по един или друг начин. След като експедицията приключи, осъзнах, че въпреки резервите ми към стила на старата школа и към излишната предпазливост на съдборниците ми дължа много на марк. Вероятно беше прав, че страдам от синдрома, навсякъде е като в Йосемити. В Борнео ми стана ясно, че катеренето в по отдалечени места изисква овладяването на похвати, които просто не ми бяха необходими на халф дом и ел капитан. Марк наистина бе разшире ми в професионално отношение. Неговите занимания и следователската работа, пътуванията по целия свят, приключенията на най-различни екзотични места бяха напълно нови и вълнуващи за мен. И в крайна сметка двамата без съмнение станахме добри приятели. Марк ме покани на следващия си финансиран от медиите и спонсорите проект изследователска експедиция до една недокосната от човешко присъствие пустиня, пълна със странни стални коли и арки, в северо-источен чат, Африка. Беше планирана за ноември 2010 и съгласих се без тапка колебание. Марк бе открил пустинята Енедич речтателно търсене и взиране в редица сателитни снимки. По време на предишна експедиция в Камерун той започнал да се пита какви възможности за катерене би могъл да предложи чат, който граничи с Камерун на Северо-Исток. Гражданската война в Судан бе довела до бежанска криза там и бе превърнала държавата в негостоприемно място за чужденци от Запад, но Март си пада по такива предизвикателства. Знайше, че наскоро са се провели редица експедиции в планината Тибести близо до северната граница на чат, но много по удалечената пустиня Енеги, изглежда, не беше изследвана до тогава. А от сателитните снимки ставаше ясно, че сталните формации там са направо зашеметяващи. Марк реши да раздели екипа на две групи по трима. Тримата души, които наричаше своя медиен екип и чиято основна задача беше да заснемат и фотографират събитията. Въпреки, че и тримата много ги биваше в катеренето, бяха Джими Чин, Рена Ноздург и Тим Кемпъл. А катереческият екип се състояше от Марк, Джеймс Пиерсън и мен. Джеймс е британец, който бе натрупал известна популярност с постиженията си по скалите от Едрозърнест Пясъчник в родината си, след което бе започнал да пътува и да катери различни маршрути в чужбина. Беше горе-долу на моята възраст. Бяхме се катерили заедно един-два пъти във Великобритания, но не го познавах особено добре. Въпреки това усещах, че отношението му към катеренето е много по с моето, отколкото това на планинските катерачи от старата школа, с които бяхме пътували в Борнео. През 2010 той също вече бе получил спонсорство от Хенордфест. Енеди, която в момента е рядко населена, някога е била пълна с полуномацки племена животновъди, които отглеждали всичко от кози и едър рогат добитък до камили. Изразителните скални картини, които местното население рисува с червени, бели, кафяви и черни бои, са били открити за пръв път през 30-те години на миналия век. Много от изобразените на тях хора подскачат и танцуват с лъкове и стрели в ръце. Благодарение на тези картини днес археолозите са установили възраста на местните общности и култури, някой от които датират чак до 5000 години пр. хр. Пристигнахме в Нджамена, столицата на Джад, в средата на ноември. Едно от нещата, в които Марк наистина го бива, е да урежда логистически пътуванията си в държави от третия свят. За тази експедиция бена е един италианец, който пребиваваше в щатите, на име Пиеро Рава. 66-годишния трава притежаваше туристическа агенция, която бе специализирана в фотоекспедиции до труднодостъпни места като Енеги. Самият той беше ветеран на Планинското катерене и бе участвал в смелата италианска експедиция до Серо Торе в Патагония през 1971 друг италианец, Чезаре Маестри, твърдеше, че е достигнал върха през 1959, но партньорът му, Австриеца Тони Егер, бе загинал по време на спускането им заради лавина, която го отнесла от стената. Много катерачи се съмняваха в истинността на думите му и днес вече се приема, че това е измама и маестри, и Егер дори не са се доближили до върха. Членовете на италианския екип от 1970 бяха стигнали на около 200 ма от върха. Ако бяха успели да довършат маршрута, това е тяло да бъде премиерното му изкачване. То обаче е осъществено 4 години по-късно от екип, воден от Касимиро Ферари, един от съотборниците на Пьеро през 1970. И беше много хубаво, че ветеран от Церро Торев ще води експедицията ни, и още по-хубаво, че притежава 15 годишен опит в експедициите в Енеги. Беше разгледал потенциалните маршрути по арките и кулите, но не се беше опитвал да се катери по тях, а и бе сигурен, че никой друг не го е правил. Той не разбираше почти нищо на английски, но говореше френски добре, Затова накрая аз станах неофициалният преводач, който му помагаше да се разбере с останалите, докато пътувахме в джипа. Беше доста забавно, за пръв път се бях докоснал до пътешестването в държави от Третия свят, когато отидохме в Бурнео, но обстановката в чат бе доста потежка. Влиянието, което тези три седмици в Африка оказаха върху мен, промени живота ми по начин който изобщо не бях очаквал. Отправихме се на път от Джамена в един лендровър и две тойоти, лендкрузър. Енеди се намираше на около хилядък кма по права линия, но се наложи да заобикаляме, така че пътят се удължи значително. В статия, посветена на експедицията, маркописва описва сюрреалистичното ни пътуване последния начин. Пътувахме по единствения асфалтиран път в чат от няма и час, когато Пиеро направи неочакван лязат за към пясъка. Предположих, че ще спрем, но той просто насочи колата на северо-исток и продължи да кара и така през следващите 4 дни. Понякога се ориентирахме по утъпканите в пясъка следи, а друг път минавахме през участъци, които сякаш никога не бяха виждали превозно средство. Единственият начин да се придвижваме по местата с поситен пясък беше да караме с близост окма, че като на моменти едва запазвахме контрол на колата. Когато спирахме, за да устроим лагера си и да нощуваме, механикът ни местен жител започваше да работи по автомобилите, да почиства въздушните филтри и понякога да сменя или поправя различни части от двигателите. Дните ни минаваха в изтощително препускане през пустинята, случваше се от изгрев до залез да не видим нищо, освен безкрайното море от пясък около нас. Разковничето беше в това да прекърваш колкото може повече време в колата на Пиеро която водеше другите две иначе попадаш в задушливия облак пясък по гирите й, който сякаш успяваше да проникне във всяко отверстие на тялото. Так му започваше зимният сезон и температурите варираха от 30 до 35 градуса през деня. През лятото, както Пиеро ни обясни, достигат до 60. Останалите от отбора убиваха времето през монотонното пътуване, като се опитваха да спят или пък се отнасяха в мисли, но аз бях абсолютно очарован от гледката. Седях в Ренчен в празнотата и гледах дали ще се появи нещо ново на хоризонта. А през втория ден от пътешествието наистина се случи нещо, което ми направи огромно впечатление. Изведнъж забелезах в далечината двама мъже, които яздеха камили. Пиеро намали скоростта и спря на няколко метра от тях. Като се замисля сега, започвам да се питам дали не го е направил, защото беше свикнал да кара туристи, които искат да снимат такива неща. Вместо от любезност и искрено желание да поговори с тях така, както правят планинарите, когато се засекът по време на поход. Независимо от причината спряхме и се изсипахме от джиповете. Когато се приближихме към номадите, те слязоха от камилите и ни наляха голяма купа камилско мляко. Пиеро обясни, че номадските племена винаги предлагат по нещо в знак на гостоприемство, макар да не разполагат с много. Отказахме млякото, но направихме няколко снимки. Пиеро даде на мъжете онова, което беше останало от закуската ни, и ни обясни, че на тях често им се случва да пътуват с дни без храна. След това мъжете се качиха обратно на камилите и продължиха нататък през пустинята. Покъсно попитах Пиеро как младите успяват да се ориентират в пустинята така точно особено като се има предвид огромният риск, на който биха се изложили, ако се загубят. Едно съвсем малко отклонение от правилната траектория би означавало да пропуснат следващия кладенец и да загинат от дехидратация насред нищото. Пиеро ми обясни, че се ориентират по слънцето и посоката на вятъра, която не се променя през цялата зима. Когато възразих с думите, че според мен това е прекалено важен въпрос, че да разчитат единствено на слънцето и вятъра, Пиеро направи сравнение с катеренето. Понякога се озоваваш в положение, в което падането означава сигурна смърт. Затова се стараеш да не паднеш. Това ми помогна да разбера. Номадите просто не правеха грешки. От време на време минавахме покрай някой малък оазис и попадахме на местни жители малки групички мъже, жени и деца, които живееха в глинени или сламени колиби. Те бяха представители на народа Тубо, за които гледката на пришълци и особено на белокожи западняци беше толкова необичайна, че Пиеро ни предупреди да не се приближаваме и да не ги снимаме. Аз обаче не можех да откъсна очи от тях. Бях напълно запленено тези полуномадски обитатели на пустинята. Те оставиха у мен наистина дълбоко впечатление и благодарение на тях проумях още нещо. Когато се върнах у дома, установих, че най-ярките ми спомени не са свързани с катеренето, а с дните, прекарани в пътуване до и от енеги. Образите на децата, които налагаха магаретата, за да ги накарат да носят водата побързо, на мъжете, които ездаха камили през необятната пустош, и на хората, които работеха по цял ден, за да превърнат кълта в тухли, се бяха запечатали най ярков в ми. Станах свидетел на начин на живот. Коренно различен от всичко, което някога бях виждал, на едно напълно непознато място. Простата истина за живота в вчет за това колко бе трудно да уцелеш в такъв климат, без да разполагаш, в каквото и да било освен една колиба и няколко животни ме остави без думи. Освен това ме накара да осъзная може би за първи път колко лесен е животът ми в сравнение с този на хората в победните общества. Няколко години, по-късно това прозрение ме накара да преосмисля целите си и да насоча усилията си към нещо различно от катеренето. От ми известно време, докато приступя към действие, но тази идея се зароди фонзи момент. Към края на четвъртия ден в далечината забелязахме скали. Откакто тръгнахме от джамена, не бяхме виждали дори хълми или възвишение. Изпълнихме се с надежда и ентусиазъм. Всички се питахме, дали от тази скала ще излезе нещо. Веднага, щом се приближихме достатъчно, спряхме, изскочихме от колите и буквално се затичахме към най-близките формации. Пиеро вече ни беше казал, че колите и арките са от пясъчник. Но дали ставаше въпрос за чист, твърд пясъчник като в червените скали в Невада, или за ронлив като в Fisher Тауърс с За наше изумление обаче открихме, че пясъчните скали венеди варират от ужасни до направо отвратителни. Нямаше нито един хубав участък. Въпреки това мястото се оказа същински рай за фотографите и кинематографите и медийният екип успя да заснеме наистина неповторими кадри. Първата от основните ни цели беше 60-метрова кула, която нарекохме цитаделата. Както я описва и самият Марк, тя имаше формата на огромен, изправен вагон от влак и на нея ясно се виждаха четири хребета на едини от които изглеждаше, че има прилични хватки и стъпки. Над самата основа имаше Ромлих надвес, но по него минаваше една пукнатина, по която вероятно щяхме да можем да минем. Джеймс Пиърсън вълдушевено прие ролята на водач по маршрута. На мен това ми изглеждаше като смъртоносно начинание. Приготви въжетата и пое нагоре, Марк го осигуряваше, а медийният екип наблюдаваше всичко със заден дъх. Не исках просто да си седя и да гледам как някой друг се катери, не бях пропътувал половината земно кълбо с самолет. Плюс 4 дни с Джип през пустинята. Само за да бъда зрител, за това се отдалечих и започнах да катая соло една от близките коли. Преди това пътуване Тим, Джими и Ренън бяха наблюдавали как катая соло потвърди скали, но Марк и Джеймс никога не ме бяха виждали. Май малко се стреснаха от онова, което правех. Типично за хоно от подценяване на собствените постижения. В статията си, посветена на пътуването до чат, Сино пише следното, дочух някакъв шум зад мен, обърнах се и видях как Хоналт се появява иззад камина на около 12 ма височина от подножието на една от колите без въже. Над него имаше надвесена пукнатина, която той премина, като пъхна длан и се захващаше в нея, след което протегна крака в страни и излезе от камината. Пълзеше нагоре бързо и ловко като змия и скоро вече се прехвърляше на тръба на върха. Струпа малка копчинка камъни там, след което се спусна надолу по една надвесена скала. Докато слизаше обратно, няколко от отхватките и стъпките по ръцете и краката му се откъртиха и едва събрах сили да продължа да го гледам. По-късно ми призна, че спускането се оказало потрудно, отколкото било очаквал. Според синот, Алекс направи около 6 солови премиерни изкачвания на недокосвани до тогава маршрути за времето, което било необходимо на Пирсън, който се катерел великолепно да се изкачи до върха на цитаделата. По време на интервюто си след завръщането на екипа от чат Джими Чин разказва, че докато Алекс се катерел сам нагоре, се стигна до момент, в който вече не можехме да гледаме. А и не искахме да вижда, че го следим, защото така можеше да се мотивира да направи нещо още порисковано. Няколко дни след изкачването на цитаделата Алекс се заема на практика с горна осигуровка да се катери по една от красивите арки. В статията си синът описва тази случка като някакво весело, лекомислено приключение. Един ден се озовахме седнали под една 30-метрова арка с 180 градусова дъговидна цепнатина, която минаваше по долната й част. Нямах никакво желание да се катаря по такъв ужасен терен, цепнатината беше прекалено широка, за да можеш да се захванеш с пръсти или юмрук, както трябва, но недостатъчно широка, за да пъхнеш краката или горната част на тялото си. от обаче явно беше много ентусиазиран. След като стигнен е 3 метра от земята, той се засили и се пресегна към една хватка с размерите на баскетболна топка, която Мигум се разтроши на парчета право в лицето му и го накара да загуби в като видя обаче, че маршрутът му се опава, Хона отведнага взе твърдото решение да го покори. Личеше си по изражението на лицето му. Скочи обратно и прекара повече от час борба нагоре, настрани и надолу по отсрещната страна на цепнатината. Премина хоризонталната част, като висеше в главата надолу и заклимваше ходилата си в широката арка. Това беше най-гадният маршрут, който съм катерил в живота си, Възкликна той задъхано, когато се върна при нас, телият покрит с прах и прилепова пикня, но на лицето му грееше широка усмивка. Толкова щастлив не го бях виждал през цялата експедиция. Четири години по-късно обаче мнението на Синот за това соло се променя и той започва да говори за него с резерви, граничещи с неодобрението. Когато бяхме в чат, Алекс поемаше рискове след ръка. Беше прекалено уверен в себе си. Онова, което направи на първата кула, беше просто потрясаващо. Докато се спускаше надолу, три от четирите му опори се разтрошиха по ръцете му и в един момент висеше само на една ръка. «Какви, по дяволите, ги вършиш», – попитах го, когато се върна долу. Той не ми отговори и явно не искаше да признае, че може да е допуснал грешка. Но според мен Фейнеди елец беше на косъм да падне. Точка, точка, точка. Да, чувал съм тези коментари, но само от втора ръка. Мисля, че се стреснаха така заради собственото си убеждение, че ако ще катериш в соло, то трябва да бъде на познат маршрут, който си катерил неколкократно преди това, за да няма неприятни изненади, така както аз бях направил на мулнует бътрес. В по стена, която никога не си докосвал, особено ако еронива и ненадежна, може да изглежда прекалено безразсъдно. Но скалата, която катерих солов чат, не беше толкова трудна, може би, категория 5 и 7. А колкото до опорите, които се строшиха по време на слизането ми от първата кула, Маркев грешка. Да, стената беше надвесена и аз се бях хванал за две големи хватки от глина, категория 5 и 5. Стъпките и по двата ми крака подадоха, но не беше трудно да продължа да се държа с ръце и определено не е имало момент, в който да вися на една ръка. Веднъж катър е сол маршрут в «Юсемити», наречен «Кралските арки», когато на едно въже категория 5 и 5 голямата хватка, за която се държах, се измъкна от скалата. Тялото ми се люшна назад, но успях да сграбча хватката, да я напъхам обратно на мястото и, и да възстанови равновесието си. Беше страшно, но и вълнуващо справих се като на магия. Но магията е лесна на категория 5 и 5, на категория 5 и 11 не толкова. Катерихме се в Енеди в продължение на 10 дни. Лошото качество на пясъчника означаваше, че болтовете, както и цялата ни екипировка, всъщност нямаше да ни свършат работа. Това обаче направи катеренето повълнуващо. Марк и Джейн сериозно се тревожеха, че на някоя от въжетата може да се изтръгнат всичките джаджи, включително и анкерите. На мен самия ми се наложи да прекратя горе-долу толкова катерения. Колкото и успях да завърша, макар че в моя случай това нямаше кой знае какво значение, когато катериш соло, е далеч по-лесно да изоставиш някой маршрут и да се спуснеш обратно долу. В крайна сметка, както споменах и преди, впечатляващата част от експедицията за мен беше не катеренето, а приключението да пътувам през напълно непозната страна и да стана свидетел на начин на живот, който преди това дори не бях способен да си представя. В чат за пръв път видях в очите си какво означава пълна нищета. Беше трудно да осъзная какво е да изживееш целия си живот, без да докуснеш друго освен пясък. Видях хора, които някак успяваха да оцелеят в една култура, като от каменната ера. Пътуването съвпадна с момента, в който моят собствен живот започна да се подобрява значително благодарение на спонсорството и признанието на околните. Днес мога да получа за двудневна реклама повече пари, отколкото някой от жителите на Джак би спечелил през целия си живот. Това е абсурдно, и меко казано, нередно. И в крайна сметка това несъответствие между действителността на Запада и африканската пустиня ме накара да преосмисля собствения си начин на живот и да насоча усилията си към подобряване на условията на онези, които не са имали късмета да се родят в страна като моята. През ноември 2010. Когато Алекс заминава за чат, двамата са Стейси отново са заедно. Предстоя, обаче няколко раздели. 4 години по-тесно Алекс коментира връзката им така, винаги ми е било трудно да предвидя какво ще стане след 6 месеца, камо ли след една година или повече. Стейси се оплаква, че заради това ни е трудно да обсъждаме общото ни бъдеще. Иска да се ориентира къде ще живеем, както и дали ще е по-добре да продължи да работи като медицинска сестра, или да започне да пътува заедно с мен. Говорили сме и за деца. До някъде на шега обичам да казвам, че ми се иска да имам но някой ден, но от мисълта да отглеждам дете направо ми призлява. Може би има нещо общо със собственото ми детство, но не ми се иска да задълбавам в този въпрос. тей си не обича да се шегувам със смъртта си. Понякога казвам нещо от типа на по-добре се постара и да оцениш компанията ми, докато все още я има». За мен това е просто мейтъп, но тя мрази да говоря така. Знам, че вярва в способностите и предценката ми и не мисли, че ще падна. Някои от разделите ни бяха провокирани от чувството, че имам нужда да бъда сам, че една връзка само би попречила на начинанията ми като катерач. Когато изподелих това, тя много се ядоса. Каза ми в прав текст, добре тогава, приключихме, не ме търси повече, изминаха няколко седмици, или може би дори няколко месеца, и усетих, че тя ми липсва. Подвих опашка и се обадих. Знам, че не искаш да те търся повече, казах, но не може ли да се видим само за да поговорим. Да хапнем някъде, може би. Тя се съгласи, понеже и казах. Че съм научил повече за себе си и само осъзнал, че тя оказва благоприятно влияние върху живота ми. А и все пак двамата наистина се обичаме. В момент на искреност, Алекс признава, мисля, че стей си има голяма заслуга за очувечаването ми. Достигна до това прозрение през 2014, когато го интервюирах за статия за майския брой на списание Оадсит и му прочето ходка си от онова, което беше споделил през 2010. Ето един пример. През 2010 Алекс нарича предстоящата си поява на събитие в Северна Каролина в качеството си на рекламно лице над Хен Орд Фес, пълен фарс. След това добавя, тези неща са просто някакви комерциални глупости. Речта, която го ангажират да изнесе по време на фестивала за планинарско кино и литература в Банфа, е страшна досада. Е, не е толкова зле, но все пак това е загубено време, през което можеше да се катея. Сигурен ли си, че искаш да включа това в статията, попитах го. Защо не, отговори той. Не те ли притеснява евентуалната реакция на домакините ти от банфа? Алекс свира не, просто казвам нещата така, както ги виждам. Може би един ден ще си изпътя от това, но тогава просто ще спра да говоря с хора. Някои от другите му изказвания от 2010 звучат като небрежно фукане. Мъда заявява той адски много ме биваше в гимназията. Направих някакъв тест в началото и ми казаха, че резултатите ми са били на ниво, гении. Други пък звучат като злобни нападки, както когато нарича една от най-видните американски катеръчки, малко страхливичка, задето помолила партньора си, който водил да постави повече джаджи по един опасен траверс. След това Алекс добавя пренебрежително, не е постигнала нещо, което аз не бих могъл да направя. През 2010 ти крие Лоеднар, един от най-добрите му приятели, се оплъква, когато започнахме да се катерим заедно. Той беше много учтив и много внимаваше за собствената и чуждата безопасност. Сега поскоро би ви се присмял, ако предложите някакво обезопасяване. Преди около година се опитвах да водя по едно въже, но се падах. Алек се обърна към мен, човече, какъв ти е проблемът, подяволите. Това е едва 5.13. Може и да го е казал на подбив, но доста ме засегна. Вече е развил някакво почти презрително отношение към всеки, който не катери на нивото на международна знаменитост. Накрая му казах, човече, стига, давам всичко от себе си. Може би разбра, че ме е засегнал, но просто не му се занимава с такива неща. Когато през 2014 припомних на Алекс тези негови изказвания, той изглеждаше смутен. Вече не съм такъв, настоя, мисля, че преди бях доста агресивен. Държах се така, сякаш непрекъснато трябва да се доказвам. През 2015 Алекс явно му е останало да доказва много малко. Но страстта му към спорта не показва признаци на затихване. Нещо продължава да го потиква да търси съвършенството на скалата, а напоследък и на снега и леда, съвършенство отвъд всякакви граници, поставени и от най-смелите му предшественици. Независимо от разликата в стиловете и подходите ни старата школа срещу новата школа, планинско катерене срещу скално катерене с Марк Синот винаги сме се спогаждали добре. Днес го считам за един от менторите си, както и за един от съотборниците, на които дължа най-много. След експедицията в чат се ангажирах в споредното организирано от него пътуване, спонсорирано от Хенорт Фес и Чурнал. През юли 2011 се насочихме към Яволския залив на южното крайбрежие на Ню където големи гранитни скали се издигат направо от океана. Надявахме се да успеем да открием и изкачим хубави маршрути, както и да заснемем всичко на камера. Към нас тяха да се присъединят още двама души от предишната експедиция до Чад Джеймс Пиърсън и Ким Темпъл и много се радвах, че ще имаме възможност да подновим приятелските си отношения в Канада. Останалите трима бяха Джим Сарет, Мат Тървинг и Хейзъл Финли. Бях се катерил тук там с Хейзъл и Мат, но не познавах Джим. Марк обаче имаше добро мнение за него. Хейзъл е една много жилава британка, която бе преминала от катерене на закрито. Категория, в която беше стратен победител в младежкия шампионат на Великобритания. Към класическо катерене дори на по опасни маршрути с голямо разстояние между джажите, което беше рядкост сред жените. По-късно филм си посветиха един много интригуващ филм, наречен Сталното Момиче, а и се катерихме заедно в Южна Африка за друг филм, Мечта за Африка, чиято премиера се състоя през 2015. Единственият проблем с експедицията в Нюфаунтленд беше лошото време. Оказа се, че сме случили на период, в който валеше почти непрестанно. За да убия времето, започнах да си водя нещо като дневник. Ето няколко откъса са от него, от 10 дни насамвали с кратки прекъсвания и всичко в манитката ми палатка започва да подгизва. Всъщност аз извадих късмет в сравнение с останалите, чието палатки бяха повредени или напълно разрушени от ужасната вихрушка, която се извиснощи. До този момент успяхме да изкачим един единствен маршрут, а през останалото време само си седим под дъжда, обзети от мрачно настроение. Е. Ако трябва да съм честен, мрачен съм аз, останалите си говорят, пият и се забавляват, доколкото могат. Преди да тръгна на тази експедиция, се чувства в отлична форма бях изкачил първия си класически маршрут категория 8B+, 5 и 14 както и няколко други потрудни, спортни маршрути. Тък му бях приключил един страхотен сезон в Юсемити, където бях изпълнил много солови проекти, с които се гордеях. Изглеждаше, че всичко върви по вода, но през цялото време, докато киснах в мократа палатка, си мисля само за това как си губя времето и как физическата ми форма се влушава с всеки изминал ден. Можех да бъда някъде другаде, където и да било по света, и да се кателя. А вместо това бях принуден да седя под дъжда и да се чувствам все по-потиснат. Опитвам се да извлека максималното от това положение и излизам на походи, независимо от неспирния дъжд просто защото пейзажът тук е адски красив. Но често се спуска мъгла, която не се вдига с дни и прави разходките далеч от лагера прекалено опасни. Оказвам се хванат в палатката като в капан и не ми остава друго, освен да правя лицеви опори и дечета. Прекарваме повечето време в общата палатка, където се храним и си споделяме истории или просто разговаряме. Не че е останало нещо особено, което да си кажем след цяла седмица в дъжда, но Марко ме е да разказва особено увлекателно за това продължава да ми е интересно, макар да съм чувал всички истории поне по два пъти. пътешествието ни до Нюфълнкленд се оказа много сходно с вакансиите на хората с нормални професии отидохме на ново, екзотично място с група приятели и след това прекарахме цялото време в ядене и пиене заедно. Няколко години по-късно Март заяви, че експедицията до Нюфаундленд е била успешна. Според него бяхме успели да заснемем хубав кратък филм, фокусиран върху дъждовността, като основен мотив. Казваше се, затворът на палатките в Дьяволския залив. Освен това, чух и че споменал някаква шега, която останалите обичали да разказват за мен как само съм си се бял в общата палатка и съм си мърморал под носа, това трябва да е най-скапаното място в целия свят. Беше ме нарекал едва ли не мръмкало. Смяташе, че съм подрумвал мотивацията на колектива. Освен това твърдеше, че един маршрут на име, Левиятан, който бяхме изкачили свободно, бил страхотен. Е, извинявай, Марк, но аз изобщо не си спомням Яволския залив така. Затворът на палатките е просто ужасен филм, защото в него няма нищо интересно. Абсолютно никакъв сюжет. С Джеймс Пиърсън се изкачихме свободно по един маршрут, наречен морския фар на Луцифер, най-трудната част от стената. Но цялото пътуване беше пълен отврат. И не само заради дъжда. Ако бяхме в Патагония, например, щеше да си заслужава да изчакаме времето да се оправи, нали. След това щяхме да имаме възможност да се изкачим по някои от най-епичните върхове на земното кълбо. Но аз тък му идвах от долината и усещах как губя форма с всеки изминал ден. А онова място беше просто ужасно мокра, хлъзгава гранитна стена, без интересни участъци и на всичко отгоре ниска. по дори от онези в туала ми. С същия успех можех да отида там, да кате я същата категория стени и да ям пица всеки ден. Нюфаундленд просто не беше толкова готино място. И изобщо не беше бъдещето на катераческия спорт. Колкото това, че съм бил мръмкало не мисля, че е честно да наручва мен. При положение, че всички бяха умили и отечени до смърт. Ходех на походи, когато можех, но заради мъглата това често беше невъзможно. Можеше да се загуби много лесно, беше трудно да се открие дори отходното място, което се намираше на около 30 мълт лагера. Все пак признавам, че изразявах недоволството си най-открито от целия екип и още отрано предложих просто да си тръгнем. Но не тая някакви лоши чувства към Марк. Всяка експедиция, на която сме ходили заедно, е била преживяване, което се случва веднъж в живота. Винаги съм научавал по нещо ново. Между пътешествията до Чад и Ньюфонтленд през зимата на 2010 г, 1 се отправих на начинание, което по ушеговито наричах, турнето ми по спортно катерене през античността. От Африка заминах право за Израел, оттам за Йордания, после Турция и накрая Гърция. В Израел и Йордания отседнах при един приятел. Стейси се присъедини към мен в Турция и Гърция. Не беше вакансия в традиционния смисъл на думата. Изкачих най-трудните маршрути в Израел, както и в Гейгбайри в Турция. Но в Калимнус в Гърция, където има отлични места за катеряне, повечето ми планове се осуетиха от обилните валежи, заради които варовиковите скали бяха изцяло просмукани с вода. Колкото до античността, наистина прочетох няколко книги за историята на местата, които посетих, а и разгледах доста забележителности. Получих добра представа за културното наследство на народите, населявали тези страни. Видях доста древни неща, а и доста странно облечени хора. Пътешествията като това обикновено ми служат за пълнеш между истинските катерачески приключения. Пътувах, катерих се, опитах много нови неща и през цялото време се подготвях да направя нещо наистина значимо в бъдеще. Също като 2009 и 2011 бе период на стабилизиране. В профила, който Алекс Уолтър посвети на мен в списание е алпинист през лятото на 2011, той пише за непрекъснатия натиск да продължа да се доказвам все повече и повече. Предава обществената реакция на сериозните ми проекти за фри соло катерене с думите, а сега какво? Искаме още. След това добавя, очакванията на околните могат да бъдат опасно нещо и стават още по-опасни, когато си спечелиш слава с дейност, която излага живота ти на риск. Ако Алекс Хоналд не внимава, нашето възхищение може да го вкара в гроба. Тревогите му не са неоснователни, но всъщност ми се е налагало да се справям с този натиск, още откакто хората започнаха да забелязват постиженията ми. Това ме стимулира да преследвам по усилено само проекти, с които вече съм решил да се занимавам. Всъщност посилен мотиватор от каквото и да било медийно внимание за мен би била някоя готина мацка в подножието на маршрута, която да впечатля. Въпреки, че тя надали ще може да направи разлика между категория 5 и 10 и категория 5 и 13. Но независимо колко е готина, ако сме застанали в основата на Ел Капитан, например, и тя ми подхвърли, защо не искате това соло, отговорът ми би бил, за нищо на света. Един друг пример, не мога да изброя колко много хора през годините са се опитвали да ме накара да пия алкохол. Отиваме на купон, например, и някой започва да ме дразни. Хайде де, Алекс, опите отбирата. Нищо няма да ти стане от една глътка, но никога не съм се съгласявал. Алкохолът просто не ми е интересен. По-голямата част от медийното внимание, което съм получавал до този момент, е било породено от фри соло проектите ми. Но това не е единственият вид катерене, от който се интересувам. За мен, поредиците от проекти на големи стени, особено в Йосемити бяха не по-малко вълнуващи, а 2012 се очертаваше като още една много важна година за мен бях планирал множество скоростни поредици от големи стени както са партньори, така и соло, по някои от най-епичните маршрути в Северна Америка. Глава пети, тройна игра, Бурнео, Чати и дори Ньюфонтлен бяха нови преживявания за мен, но през все още сравнително кратката си кариера на Катерач винаги се връщам в долината. Когато поискам да се усъвършенствам и да подобря уменията си чрез нови предизвикателства. Заради мащабите и трудността на огромните си, чисти стени и усемити, предлага почти неограничени възможности, както за катарачите днес, така и за бъдещите поколения. Така, например, още никой не се е опитвал да се изкачи фрисол, по който иде да от маршрутите на Ел Капитан. Едно от най-забележителните събития в историята на долината се случва през 1975. Когато трима от господарите на скалите Джим Бидуел, Джон Лонг и били ОСП стават първите катерачи, успели да изкачат «Носа» в рамките на един ден. Носът е първият маршрут, изкачван някога не капитан през 1958, със цената на чудовищни усилия, продължили 47 дни от легендарния Лорен Хардинг и група негови самишленици. Бридуел, Лонг и УСБ, които се катерят основно свободно, преодоляват маршрута за около 16 часа. Има една известна снимка на триото, заснета на поляната в подножието на Ел Капитан след края на катеренето. За да успее да хване както планината, така и тях самите в кадър, фотографът явно е трябвало да се наведе до коленете на катерачите. Този ъгъл им придава самоуверено, почти високомерно излъчване като богове, които гледат от високо на простосмъртните. От устата на Бридуел и Лонг стърчат цигари. Облечени са като хипари в свободни жилетки и широки ризи, но с същия успех биха могли да минат и за рокери. Когато отидох в долината за първи път почти 30 години след това бележито изкачване да се изкатериш по носа, в рамките на един ден все още се считаше за сериозно постижение. През 2010 успях да го направя три пъти, като си партнирах в Луели Бяхме обсъждали евентуално да се опитаме да по-добрим рекорда за скорост, който по това време принадлежеше на Ханс Флоринг и Юджи Хирайама бяха преодолели маршрута за невероятното време от 2 часа, 37 минути и 5 секунди. Но не ми се получи. Вместо това в началото на юни същата година реших да предприема сериозната стъпка да изкача носа, соло отново в рамките на един ден. Както споменах и по-рано, все още никой не се е опитвал да изкачи маршрутите в Ел Капитан Фри и Соло. Има обаче други видове соло катерене, които не са толкова екстремни. Разликите между тях вероятно биха се сторили незначителни на един неспециалист, но за онези от нас, които катерят големи стени, те са от огромна важност. При соло катеренето с въже се самоосигуряваш най-често като закачаш единия край на въжето за анкер, а другият е за седалката си, след което водиш повече или по-малко по стандартния начин, като поставяш джаджи или фиксирани устройства по пътя си. Вместо да използваш осигуровчик, за да те задържи, ако пътнеш, предотвратяваш евентуалната злополука с помощта на редица различни устройства. Аз обикновено използвам Григри същото самозаключващо се осигурително устройство, с което осигурявам някой приятел, докато се катери на стената в салона макар че в този случай осигурявам самия себе си. Проблемът с солото свъже е, че е невероятно еднообразно и бавно. Трябва да минаваш всяко въже по три пъти, веднъж като водиш и поставяш джаджи, веднъж на рапел, за да изчистиш, да си вземеш джажите и накрая като се изкачиш обратно нагоре по самото въже с помощта на самохват, метални устройства, които хващат въжето при дръпване надолу, но се плъзгат без усилии нагоре по него. Още през 1971 Питър Хаан успя да покори соло и се въже, салът е, капитан един от най-известните маршрути там. Нареца, носа, след 6 дни човешки усилия. Използва комбинация между възел, прусик и само хватжумър, най-популярния по това време модел, за да се осигурява. Невероятното в случая е, че той не е имал абсолютно никакъв предишен опит с големите стени. Не познавам Хаан лично, но мога да си представя колко вълнуващо е било това начинание за него. През 2010, когато се изкачих соло по «Носа», носех тънко 60-метрово въже в раницата си само защото знаех, че ще трябва да се изкача по няколко от участъците с негова помощ, включително и така наречената кралска люлка», огромно махало, което позволява да се измъкнеш от привидно задънената улица на «Люспата на Ботуша». Спуснах се на анкера на 30 ма надолу, след което започнах да бягам и драпам ту на едната на другата страна по голия гранит, за да мога да се залюляя с все по голяма амплитуда. Накрая успях да се хвана за ръба на една цепнатина далеч вляво, водеща до поредицата цепнатини, по която продължава маршрутът. Доста страшна маневра, когато катериш соло. Кралската люка е най-голямото махало във всички маршрути на света или поне най-голямото, през което някога съм минавал аз. Дъмък на 60-метровото въже беше доста висока цена за сигурността ми, особено при положение, че щях да го използваме два-два-три пъти, но се съмнявам, че щях да успея да мина маршрута без него. През повечето време се катерех соус Дейзи. Дейзи Чейн представлява нейлонова лента, малко по-дълга от една ръка от рамото до пръстите, с 12 малки клупа, разположени на равно разстояние един от друг. Единият се оставя здраво закачен за седелката, след което закачаш някой от останалите на френд или клема, които си поставил, или на клин или болт, които са вече поставени по маршрута. Така можеш да висиш на стабилна опора или просто да я използваш като хватка и да си помогнеш при някое потрудно движение. Носех две такива ленти, за да мога да ги сменям, без да рискувам стабилната връзка с джажите. По най-трудните места са изкуствени упорни точки на «Носа» като например пасажа под големия надвес, наречен «големия таван» и оценен с 5.30D, използвах лентите, за да вися или от френдовете, които бях поставил, или от фиксирани устройства повечето от които бяха доста стари и вече почти неизползваеми. През по-голямата част от изкачването на «носа», обаче, с изключение на най-трудните участъци, се катаре свободно. Да минаваш от соус Дейзи на Free Solo е доста страшно. Непрекъснато трябва да си напомням, сега съм в безопасност. Сега не съм в безопасност. Натоварващо е от психическа гледна точка. Но никога не забравиш, никога не си мислиш, че си закачен за джаджа, когато всъщност не си вързан за нищо. През цялото време по тези дълги участъци си с ясното съзнание, че само здравите хватки и стъпки стъпките задържат да не паднеш. Въпреки, че през 2010 вече бях изкачвал Half-Dome и Moonlight Boutres фри соло, това соло изкачване на «Носа» ми се струваше като много сериозна стъпка напред. Горде се избързината, с която се справих цялото изкачване ми отне само 5 часа и 50 минути. Но през онзи сезон имах още по-грандиозни планове за «Юсемити». Точка, точка, точка. Когато още бях хлапе в Сакраменто и се катерех по стените в залите, гледах един филм на име Майсторите на камъка», част 5. В този епизод се разказваше за двете соло изкачвания с дензита, които Дин Потър бе предприел но са, наел капитан и стандартния северо-западен маршрут на half Дом в рамките на един единствен ден. Общото му време беше 23 часа и 23 минути. Помислих си, ето това вече е адски готино. Самата мисъл, че някой е успял да изкачи две толкова големи стени в рамките на един единствен ден, ме изпълваше с възхищение. По-късно с Дин се сприятелихме, но по това време той беше мой идол както заради скоростното си катерене, така и заради безумно смелите си фрисоу проекти. Той е 13 години по-възрастен от мен. Катерили сме се заедно няколко пъти по ниски скали, но никога по наистина сериозен маршрут. За съжаление, Пресата и в интернет се опитаха да ни изкарат съперници за старяващият буро и младият ентузиаст, който застрашава мястото му в катереческата иерархия. Така или иначе, след като изкачив носа в своелища през май и юни 2010, успях да науча движенията доста добре. Освен това смятах, че стандартният северо-западен маршрут на Half Dome би трябвало да се окаже доста лесен, ако използвам дейзите за осигуровка на потрудните места нези поредици от движения, които ме бяха изплашили преди две години, когато се бях катерил по маршрута Free Solo. През късния следобед на 21 юни се на нагоре по дългия подход към подножието на Half Dome, където планирах да биваковам и да започна призори. Но явно не бях преценил добре времето, което оставаше до изгрева, и се събудих още в 4,45 ч. сутринта. Носех минимално количество екипировка на инвентарника и едно 9-метрово въже, което използвам, когато ми се налага да изтеглям минибуса си. Предположих, че ще ми свърши работа на траверса на Робин с единственото място, където очаквах да ми се наложи да използвам въже. Щом се развидели, се изкачих по огромната снежна пляспа в основата на стената, която още не се беше разтопила зимата унази година беше много тежка. По средата на първото въже смених обувките си се спадрили, метнах якето и челника си долу и превключих на вълна, катерене. Бях взел малка раница, в която носех обувките си, храна и вода, знаех, че ще трябва да се погрижа да остана добре хидратиран и сит. Очертаваше се дълъг ден. Самото катерене мина спокойно, в сравнение с freesoul преди две години маршрутът ми се стори стандартен, особено като се има предвид, че използвах линиите с ботове, за да избегна трудните участъци за свободно катерене. Бяха същите, които трябваше да избегна по време на катеренето през 2008, за да запазя FreeSoul-то си чисто. По-нависо Понависоко изкатерих камините, като окачих храницата си на едно от дейзитата. Единственият момент, когато трябваше да внимавам наистина много, беше на зигзагите, които искатери с помощта на дейзитата. В крайна сметка дори не ми се наложи да използвам 9-метровото въже. Последният участък, плочета, която ме бе затруднила по време на Фрийсоло преминаването преди две години, ми се стори напълно обикновен като трудност. Вместо да разчитам на несигурни движения и почти несъществуващи стъпки, може просто да се издърпам на болтовете и да се залюлея между тях на дезитата, когато се наложеше. Преживяването бе напълно различно. Стигнах до върха, където имаше няколко планинари. Беше около 7 часа сутринта и наоколо все още беше доста тихо и спокойно приятно разнообразие от обичайната какофония. Насладих се на постижението си за няколко минути. Хапнах и се запътих надолу. Бях засекал, че изкачването ми е отнело 2 часа и 9 минути, което означаваше, че съм поставил нов рекорд за скорост на соло изкачване по маршрута. Може би звучи странно, но ми се струва, че бързината сама по себе си далеч не е толкова важна за мен. На корниза, слава богу, например прекарах 10 минути в опити да си свия един чисто нов камъл от 4, който някой беше заклещил наскоро в една пукнатина. Точно предишния ден бях научил един нов номер как да натиснеш зъбците на френда така, че да можеш да го измъкнеш. И исках да проверя дали ще стане. Но след известно време се отказах. Кой знае френдът може още да си стои там. По пътя надолу от върха на хал в дум спрях, за да се полюбувам на две прекрасни птици. Никак не обичам да трябва да бързам. Както и преди съм споменавал в много от интервютата си, гоненето на време не ми е силна страна. И все пак, ако това наистина е така, защо засякох времето на изкачването си? Какво ме подтикна не само тогава, но и много пъти по-късно да се опитам да подобя рекорда за скорост? Мисля, че и тук всичко се свежда до стремежа към чистота в спорта. Рекордът за скорост на някоя голяма стена е най-доброто възможно доказателство, че съм се катерил колкото мога по умело. Пък и съответства на житейската ми философия, стремеш към простота и отстраняване на всичко излишно, докато не остане най-важното. Харесвам рекордите за скорост и защото ми дават някакво конкретно число, с което да мога да измеря напредъка си. Приятно е да получа нагледно доказателство, че съм успял да подобря предишните си резултати на някой маршрут. Удовлетворяващо е да знам, че ставам все по-бърз. Спуснах се от върха на Халф към Мирър Лейк, където порано бях скрил едно колело и го подкарах обратно към минибуса. Стигнах до поляната предел капитан около 10 часа сутринта. Там прекарах известно време в пренареждане на инвентарника, след което хапнах и пинах. Не бях съвсем сигурен какво ще ми трябва на, носа, затова се презастраховах и взех повече екипировка, общо взето цели две пълни връзки френдове. Бях взел и тънко въжене заем от един приятел 8,5 мм дебелина, ако не се лъжа. Предположих, че ще е достатъчно за целта. Не планирах да го натовървам много. Накрая се оказа, че екипировката ми е станала доста по-тежка, отколкото ми се искаше. Не се бях замислял за това предварително, но проблемът с соло е е, че трябва да носиш всичко с себе си от началото до края. Когато се катериш с партньор, обикновено използваш устройствата от инвентарника едно по едно, Затова, когато стигнеш края на въжето, ти е останало съвсем малко за носене. И обратното ако носиш само въжето в началото на някой участък, то не тежи почти нищо. Но когато катериш соус с дейзита, трябва да носиш всичко сам до края. В подножието на «Носа» се бяха събрали 3-4 групи хора, идващи от различни посоки. Имаше няколко французи, които мътнеха големи турби, няколко руснаци, които искаха да се покатерят само до сръповидната издатина, която беше едва на четири въжета от подножието, колкото да пробват какво е, и няколко американци, които се бяха засилили нагоре с огромно количество бира. Цялата Олелия мис се стори малко натоварваща и по да започна катеренето час скоро Чувствах се ужасно напрегнат, че ще трябва да мина фриз сол маршрут по който толкова много хора се готвеха да се катерят с изкуствени упорни точки. Когато погледнах нагоре към върха на «Носа», мисълта, че ще изкача цялата му дължина сам, ми се стори сюрреалистична. Имах приличен запас от вода и храна, както и челник. Бях подготвен за всичко, макар че планирах да изкателям маршрута в същия стил като на Халвдул, да мина свободно навсякъде, където беше възможно, и с дезитата на прекалено трудните участъци. Въжето пък щеше да ми послужи за махалата, кралската люлка и големия таван. Първите три въжета минаха по вода доста полесно, отколкото бях очаквал. На четвъртото въже се натъкнах на приятна изненада. Някой беше прокарал едно страхотно въже покрай двете трудни махала, чак до сърповидната издатина. Виждаше се, че е фиксирано с болт на издатината и на още шест места по дължината му, така че с удоволствие се изкачих по него с ръце и си спестих доста работа. Помислих си, че нещо толкова полезно се явява като компенсация за всички онези пъти, в които се катериш и откриваш, че някой е обрал всички фиксирани устройства или е изтръгнал нещо от първа необходимост, което е трябвало да бъде оставено на мястото му било то, понеже е паднал, или понеже му се е приискало да го свие. Понякога извъждаш късмет и вместо това откриваш въже на точното място. Кулата долт, която се намира на 10 въжета от подножието, беше първата ми истинска спирка. Хапнах и пинах малко вода, след което проверих хронометъра. До беше минало около час и четвърт, което беше доста добре. Осъзнах, че в крайна сметка челникът няма да ми трябва. Помахах към поляната долу знаех, че Том Еванс, един от приятелите ми, Сигурно ме гледа с телескопа си и се запитах дали не са дошли и други от компанията. После се изпиках и се зачудих дали не са видели и това. Не смятах, че има от какво да ме е срам, дори да бяха видели. Минах краткия участък нагоре до люспата на Ботуша, с въжето, но след това се откачих от осигуровката и минах самия, Ботуш, без нея. Полесно ми е да не се занимавам с въже, особено на сигурни места, като цепнатини за захват с ръце, например. И все пак е вълнуващо да преминеш към свободно катерене на Ел Капитан. Катеренето продължаваше напълно спокойно, докато не стигнах до големия покрив, където планирах да мина единствения участък в класически стил с въже за целия маршрут. Дори си бях донесъл един жумър специално за случая. Това беше един от първите пъти, в които се катере в Соло с въже, но всичко мина гладко. Докато се придвижвах нагоре с самохвата, забелязах, че съм започнал да се уморявам. Затова си казах, че повече няма да катеря с въжето. Щях да продължа с дезитата до върха, макар че щеше да ми отнеме повече време. Нямах никакво желание да се катеря нагоре-надолу, за да разчиствам въжетата. Когато стигнах до подножието на палачинката, прибрах въжето си в раницата. Това беше един от по-интересните моменти за деня. Когато откачих дейзитата от танкера и започнах да катеря свободно лесния участък над мен на дюлфер, се чувствах като същински герой. Самата мисъл за 23-те въжета под мен ме изпълваше с въодушевление. Бях прекарал голяма част от сезона в позиране за снимки на най-различни маршрути по време на няколко отделни проекта. А сега бях посредата на най-открития проект, който бях предприемал в живота си, съвсем сам. Подейства ми много ободряващо. Последните шест въжета минаваха предимно подцепнатини, като за захват с ръце, затова ги минах почти свободно, но се умовявах все повече и повече. Започнах да се хващам повече за фиксираната екипировка, френски стил свободно, както гласи саркастичното название на това явление, препратка към класическия стил в алпите. Когато стигнах до променящите се агли, минах на сянка, което ми вдъхна нови сили. Катеренето под палещите лъчи на слънцето цял следобед ме беше поистощило, пък и ходилата ме болеха от тесните, загрети е спадрили. На последните две въжета най-после се засеков в групите катерачи, които бях видял от подножието. Спрях на един анкер, за да хапна нещо и да си поприказвам с една симпатична катерачка, която осигуряваше партньора си. Но колкото и да ми се искаше да остана да си почивам на сянка, все пак ми оставаше да се кача до върха. Затова задминах водача, след като го предупредих, разбира се и не спрях повече, докато не довърших маршрута. Когато най-после успях, почувствах страхотен прилив на гордост и ентусиазъм. Хронометърът показваше 5 часа и 50 минути, но ги закръглих на 6 часа, понеже го бях включил едва към края на първото въже тълпата в подножието ме беше разсеяла и бях забравил. Не можех да повярвам, че съм успял да преодолие и двата маршрута един след друг за около половин ден. Бях мислил за това толкова дълго и с такова вълнение, че когато най-после го направих наистина, ми се стори някак сюрреалистично. Честно казано, дори не мога да си спомня как се спуснах надолу или какво направих, когато стигнах до подножието. Предполагам, че това просто далеч не е било толкова важно за мен, колкото самото катерене. Колкото и да е странно, мога да си представя ясно всяко движение от поредицата на Палачинката, но не си спомням нито къде съм отишъл да вечерям нази вечер, нито с кого. Поредицата от двата проекта на Half-Doom и носа отнема на Алекс малко над 11 часа, заедно с спускането пеше от Half-Doom и придвижването с колело, минибус и пеша до подножието на Ел Капитан. Това е по малко от половината време, необходимо на Диин Потър за поредицата Соло Катерения през 2002 постижението, което вдъхновява Алекс да даде с пълна газ, само напред, един от любимите му изрази. Разбира се, едно десетилетие в Юсемити се равнява на цяла вечност по отношение на скоростта на катерене на класическите маршрути. От 1991 до 2002 например рекордът за скорост на «Носа», постигнат от двойка катерачи са въже, катерещи се едновременно е паднал от 6 часа и 1 минута на 2 часа и 49 минути. И все пак Алекси има пълно право да се гордее с факта, че по време на този маратон през 2010 успява да подобри рекорда за скорост не само за соло и на двата маршрута, но и за поредицата от двата маршрута с или без партньор. Въпреки това впечатляващото му постижение не привлича същото внимание като фри и проектите на Moonlight, Бътрес и Half Doom. списания му отдават дължимото, от алпинист успяват дори да си изпросят един, типично небрежен, имейл от Алекс, в който той описва най-общо събитията от големия ден в долината. Стюарт Грин, запален коментатор на катарачейската сцена, сваля шапка. Човек направо не знае какво да мисли за изумителните проекти на Алекс Хонаут. опасностите и трудностите, които е трябвало да преодолее, не могат да се опишат с думи. Това е смелост, която граничи с безумието. Трябва да му се признае хлапето няма страх от нищо. Катери високо, Алекс и се пази. Прякорът на Алекс от долината Алекс, нищо особено. Хона до голяма степен обяснява ускъдните коментари и липсата на Шумотевица покрай поредното му постижение. В статията, която самият той пише няколко седмици по късно заблест Диамонди е един от спонсорите му, липсват гръмки суперлативи. Вместо тях се срещат фрази като «доста спокойно», «полесно», «отколкото бях очеквал» и «средна трудност». Още от началото на кариерата си Алекс намира за доста забавен факта, че публиката поштулява при новините за фри и соло проектите му, но не обръща особено внимание на изкачването на дълги маршрути по големи стени непосредствено един след друг, и то с рекордна скорост. За един неспециалист, разбира се, е много полезно да вникне в страшната простота на фри и ако паднеш, умираш. Достатъчно е само някое кратко видео. Много по е да се проумият предизвикателствата на солото в дейзита, особено като се има предвид изтощителната умствена гимнастика на Алекс непрекъснатото минаване от нагласа «Сега съм в безопасност», към нагласа «Сега не съм». Заблудата на страничния наблюдател е породена от факта, че Алекс се закача за фиксирано на стената оборудване или за френдове, които поставя на трудните места хората смятат, че катеренето по този начин е несравнимо полезно. Но това е много, много далеч от истината. И макар да твърди, че не обича да бърза, Алец продължава да се стреми да подобрява скоростта си на тези големи стени, въпреки че трябва непрекъснато да мисли и преценява кои въжета е по-добре да мине свободно и кои са да дейзита. Дори да се довериш на някой клин, може да се окаже прекалено рисковано решение някои устройства, поставени още преди години, са вече износени и отслабени заради климата и на тях не може да се разчита да понесат теглото на катерача, камо ли да го задържат в случай на евентуално падане. Дори след новите си рекорди за скорост Алекс още не е приключил в поредиците в Юсемити. Знае, че най-голямото възможно постижение би било да направи така наречената... Юсеминска тройка, маршрутите по Ел Капитан, Халфдулм и Южната стена на връху Лобкинс, един след друг, без прекъсване. Тези три стени са най-забележителното трио в цялата долина. Да ги преодолее би означавало, че притежава не само съвършени технически умения, но и издържливостта на елитен бегач на дълги разстояния. И тук Алекс се вдъхновява от Дим Потър, който през 2001 изкачва и трите стени в рамките на един ден заедно с партньора си Тим и Ониил. По време на проекта си двамата редуват свободно катерене с френски стил свободно, по най-трудните участъци. Постижението им е от нечувана до онзи момент величина двамата успяват да докажат, че нещо, считано за невъзможно до тогава, всъщност е в рамките на човешките способности. Дори днес авторитетният сайт тачпи определя нормалната продължителност на изкачването по южната стена на Връху Лоткинс като 2 до 3 дни, на стандартния северо-западен маршрут на Халт Дом 3 дни, а на Носа на ел капитан 5 дни. През лятото на 2012 Алекс се връща в Юсемити. Този път си партнира с друг свой идол Томи Колдуел. Въпреки, че Колдуел е с 7 години възрастен от него, двамата скоро формират от онзи рядко срещан вид партньорства, на които им е писано да останат в катераческата история като френското дуо на Лионел, Тере и Лио Лашенел през 40-те и 50-те години, или братята Алекс и Томас Хубер от Германия през 90-те години и началото на 21 век, например. Двамата се мотивират взаимно, а силите и слабостите им се допълват идеално. Освен това си пасват моментално и като приятели и се забавляват заедно дори насред някоя сериозна битка на скалата. Още като тинейджер в Сакраменто знаех за главозамайващия рекорд на Томи Колдуел в катеренето на Големи стени. Изглежда, се беше специализирал в премиерните свободни изкачвания на различни маршрути по Ел Капитан, включително и Стената на Винкела, и Вълшебната гъба, и двата категория 5 и 14 -та. Но се беше усъвършенствал и в областта на спортното катерене. се изкачил пръв по един къс маршрут, наречен Flex и по Крепостта на самотата в Колорадо, за която се смяташе, че би могла да бъде оценена дори на категория 5 и 15. -та. Когато бях дете, в цяла Америка нямаше потруден труден маршрут, преодоляван от човек. А през 2006, по време на първото си пътуване до Патагония, Томи и двамата му партньори правят премиерното свободно изкачване на един прекрасен маршрут на Фицрой, наречен линия де Elegance. Премиерното изкачване на маршрута с осигуровка е дело на екип италианци, които стигат до върха за 9 дни, като разчитат силно на изкуствени упорни точки и фиксирани въжета. Екипът на Томи, от друга страна, минава всяко въже на онсет и се изкачва по стената само за 2 дни. Мисия че ключът към успеха на Томи се крие в невероятната му работна етика. За него не е необичайно да се изкачва пеша до началото на някой маршрут в продължение на 4 часа, след което да се катери 8 часа по него под проливния дъжд. Или пък да мъкне адски тежък товар до върха на ел капитан, след което да се спусне на рапел само за да провери някой потенциален проект. До есента на 2014 Томи вече бе прекарал 7 години в опити да направи премиерното свободно изкачване на «Стената на зорета» на Ел Капитан. Знаеше, че това ще бъде най-трудният проект за свободно катерене на голяма стена в целия свят. Може само да предполагам каква упоритост и какви усилия му е коствало да работи върху един единствен маршрут през почти всеки сезон в продължение на 10 години. Не мисля, че притежавам търпението, необходимо за такова дългосрочно предизвикателство. Освен това, Томи е преживявал неща, които не бих пожелал и на най-големия си враг. През 2000 на 23 годишна възраст, той, тогавашната му приятелка и настояща съпруга, Бет Роден и двама техни приятели Катерачи са принудени да слязат от една голяма стена в Кегистан, тъй като група терористи започват да обстрелват портативната им платформа на около 300 ма височина от подножието. Щом слизат долу, четиримата са пленени и принудени да вървят и да се крият с дни, докато похитителите им се опитват да избегнат вражеската армия, която ги преследва. Един злощастен войник, когато също били пленили, е екзекутиран близо до бивака им. Томи, Бети и двамата им съотборници вярват, че ще ги сполети същото. Успява да избягат една нощ, когато Томи Бута от ръба на една урва единствения войник, оставен на пост да ги пази. Колкото и невероятно да е, той оцелява, след което е заловен от армията и осъден на смърт. Четиримата млади катерачи се впускат в бятство към бойния фронт на правителството и едва не са състреляни по погрешка. Изключително опасното им приключение е описано в книгата Отвъд траба, на Грек Чайлд. Още през следващата година Тони по погрешка отрязва показалица на лявата си ръка Стрион. трион. Злопълоки, като тази често означават край на катераческата кариера. Тони отива в болница, където пришиват пръста му обратно, но когато вижда, че той само му пречи по време на катерене, предпочита да го ампокират. Днес, на 37 годишна възраст, Томи се катери все така добре въпреки липсващия пръст. С две думи, аз от край време му се възхищавах от разстояние, но когато започнахме да се катерим заедно, беше истинско удоволствие да открия какъв мил, щедър и великодушен човек е той. За разлика от някои професионални атлети, Томи никога не се самоистъква в резултат на което, според мен, е получил доста по-малко признание, отколкото всъщност заслужава. През май 2012 идеята на Томи за Юсемитската тройка, Южната стена на Опкинс. Един от маршрутите на Ел Капитан, наречен фрирейдер, койтото се отклонява, то се връща към стандартния маршрут, Салата и стандартния северо-западен маршрут на Дум беше не само да се изкачи по трите маршрута в рамките на един ден, но и да искачи изкачи свободно всеки метър по тях. Знаех, че това е амбициозна цел, но бях много ентусиазиран да се опитам да я постигна с такъв способен и мотивиран партньор. Запътихме се към Лоткис в 4,45 след обед на 18 май. В долината вече беше горещо, затова организирахме графика си така, че да прекараме възможно най-много време на сянка. Техниката, която в днешна време използваме при катеренето за скорост на големи стени, се нарича «едновременно катерене» и представлява следното. Единият катерач взима инвентарника и води продължително не на едно въже, а до 250 или може би дори 300 м без да спира, за да осигурява. Когато въжето между него и втория се опане, вторият също започва да се катери двамата се кателят едновременно, откъдето идва и името на техниката. От време на време водачът поставя френдове или клеми, или пък се закача за фиксирани точки, така че ако някой от двамата падне, да се задържат получава се ефект, подобен на йо, -йо понеже въжето се опава помежду им. Човек може да падне много сериозно при едновременно катерене и пак да не се нарани с джажите да са добри. Колкото и странно да звучи, най-опасната ситуация в едновременното катере не възниква, когато вторият катеръч падне. Ако водачът падне, въжето между него и втория ще го задържи. Вторият се явява нещо като опора. Но ако вторият падне, може да повлече и водача с себе си. А ако и двамата паднат едновременно, никак не е недобре независимо колко стабилни джаджи са поставили. Проектът ни на тройката се осъществи отчасти благодарение на устройства като Кондук и ПЦУ Майкротраксион еднопосочни макари, които позволяват на въжето да се движи към едната страна, но не и към другата. Ако бъдат поставени по правилния начин, те позволяват на втория да се катери по терен, който иначе би бил прекалено труден, рискът от падане би бил твърде висок. Стоми можехме да катерим такива големи блокове в някои случаи на 300 мън наведнъж, понеже тези устройства осигуряваха безопасността на втория, дори при категория 5 и 12. Двамата стоми водехме на така наречените блокове, големи участъци, дълги до 12 13 класически въжете с дължина от 25 до 45 мъв всяко. Водачът, който поставя джажите, рано или късно изразходва всичко от инвентарника си. Когато това се случеше, разменяхме местата си и оставяхме другия да води. Планирахме предварително къде ще завърши всеки от блоковете на сталните издатини, при някое махало, някое спускане или някаква друга маневра, която изисква повнимателна работа са въжето, отколкото при обичайното едновременно катерене. Стигнахме до върха на лодки за отличното време от 2 часа и 40 минути. Не паднахме нито веднъж, нито аз, нито то ми въпреки, че изкачихме въжета до категория 5 и 1 за включително. Оттам се спуснахме пеша, а по-късно измени буса до подножието на «Фри Рейдър», като междувременно хапнахме и пихме достатъчно вода, за да бъдем във форма. Пристигнахме в 10, 40 и 5 ч. Вечерта надявахме се да успеем да изкачим ел капитан, потъмно и до момента всичко вървеше по план. Катеренето нощем не е толкова трудно, колкото звучи стига да си опознал маршрута предварително, така че челникът ти да осветява правилните поредици движения и да не се отклониш от тях някъде по пътя. В някои отношения, фрирайда, беше клуминационната точка на приключението ни. Един от моментите, които са се запечатали в ми най-ярко, се случи в малките часове на нощта. Томи так му водеше по един от потрудните агли и каза. Прекалено уморен съм за Дюфер, ще го мина на триене, след което просто мина цялото въже така. Дори не подозирах, че е възможно. Беше посред нощ и човек едва можеше да си види краката в мръка. Той беше с челник, опрел крака в едни миниатюрни ръпчета, които едва биха се видели и на светло, а мина всичко с теминг стъпваше на маничките издатини една след друга, сякаш се качваше по стълба. Томи е същински магиосник в тези техники. Освен това е адски добър на гранит, така че беше много готино, да го гледам как може да си позволи да прави дори такива неща. Стигнахме върха на Ел Капитан малко след 5 сутринта под първите лъчи на слънцето. Бяхме изминали, фри райдър, за 6 часа и 15 минути още един страхотен резултат. То ми падне два пъти по пасъжа на стената, но не стана нищо фатално, тъй като там аз го осигурявах, вместо да се катерим едновременно. Аз се умех да не падна нито веднъж. Най-големият ни враг беше умората. Удари ни най-силно на half Dome. Свободното катерене на категория 5 и 12 плюс след 21 часа непрекъснато натоварване е адски изтощително. Тежко е, а опасността да се провалиш дори ако под провал се разбира използване на изкуствена опорна точка или хващане за фиксирания инвентар ТДВ е на всяка крачка. Вариациите от категория 5 и 12 са на стандартния северо-западен маршрут и сцедиха силите ни до краен предел. Всеки от трите маршрута има специфичен пасаж. Когато стигнахме до някой от тях, се настройвахме да преодоляваме страхотно препятствие, но всъщност и трите не бяха особено тежки. Истинското изпитание е постепенното, постоянно натрупване на умора и напрежение. Някъде около 12 или 14 час спираш да си мислиш. Ама, че е забавно всичко това. Смятал си, че ще е много готино, но в един момент просто спира да ти е приятно. В след следобед на 19 май стигнахме върха на Half Дуум. Общото ни време беше 21 часа и 15 минути не само нов рекорд за скорост, но и премиерна поредица от свободни изкачвания на три от най-големите стени в Юсемити. Вяр доволен. Че съм успял да изкачате на 2000 мастръмна гранитна скала, т.е. 70 стандартни въжета, без да падна нито веднъж. Също толкова удовлетворен се чувствам и от факта, че дори днес, през 2015, все още никой не е повторил тройната ни поредица. Колкото и забележително да е постижението му с Томи на Юсемитската тройка, Алекс все пак го счита за нещо като загревка. По това време основната му цел от месеци е да се опита да изкатери тройката соло не изцяло свободно, но с въже или е дейзита. Както самият той заявява по-късно, знаех, че да се справим с тройката с свободно катерене ще бъде физически понатоварващо от това да я измина соло с дейзита. Все пак да катериш категории 5 и 12+, когато вече си уморен, е доста потрудно от това да минеш същите участъци свободно в френски стил. Свободното катерене с Томи Ми помогна да разбера колко точно изтощен ще бъда, когато достигна Half Doom по време на соло-поредица. След успеха на «Сам на скалата», Питър Мортимер и Съндер Филмс продължават да поддържат връзка с Алекс и му предлагат да заснемат нов филм, наречен «Хонал 3.0», посветен на опита му за соло-катерене на тройката. За мари и компания това представлява едно ново предизвикателство – ще могат да заснемат проекта на Алекс по време на същинското му изпълнение, вместо да го карат да разиграе определени части от него по-късно и да използват тях, както правят за предишния филм. Няма да има нито репетиции, нито повече от един дубъл. А ако се случи операторът да не успее да заснеме някой ключов момент, е много жалко. От логистична гледна точка този филм представлява истинско предизвикателство. Операторите трябва да се спуснат на рапел до определените места на трите стени, много преди самият Алекс да е стигнал до там, след което просто да останат да го чакат докато пристигне. Мортимер прави всичко възможно да накара Алекс да се почувства максимално комфортно, избира оператори, които освен опитни катерачи са и негови приятели. Сред тях са Бен Гито, Чейн Лемпе, Майки Шефър. Шон Лири и самият Мортимър. И все пак, според Питер, този проект не е толкова стресиращ, колкото, сам на скалата. Както самият, той разказва днес, нямаше ги моралните дилеми, които ме измъчваха предишния път. В най-лошия случай, ако Алекс паднеше по време на катеренето и загинеше това, все пак щеше ще да бъде вследствие на избор, който сам е направил, независимо от нас. Ако това станеше, докато катери на ново някой участък, специално за да го заснемем, щях да се чувствам така, сякаш съм отговорен за смъртта му. И щях да бъда принуден да живея с тази мисъл. Въпреки това, всеки участък от маршрута, на който трябва да заснемат Алекс, е натовърващ за операторите и фотографите. През юни 2011 Мър се съгласява да осигури кадри от друг негов Free и проект за рубриката «60 минути». Това е странично начинание, с което Алекс решава да се заеме в деня преди голямото шоу на тройката маршрут на име Феникса, който се състои само от едно 40-метрово въже, но е оценен на 5 и 1 за. За да стигне до началото му, трябва да се спусне на рапел, понеже участъкът е надвиснал над пропаст, чиято стена се извисява на повече от 150 мъл дъното на долината. Мортимър има известни резерви по отношение на този проект. Бях косам да му кажа, никакви повторни разигравания на изминати маршрути, спомня си той. Но Алекс ми заяви, ще видя сметката на «Феница» утре. «Искаш ли да дойдеш?» «Ти искаш ли да дойда?» – попитах вместо отговор. Разбира се, на следващия ден отидох, заех мястото си, фокусирах камерата върху него и увеличих образа. Тогава видях за какво се е хванал. Гледката беше ужасяваща, скалата бе надвиснала над него, под краката му нямаше стъпки, а гранитът изглеждаше хлъзгав заради капките вода, които пръскаха от близкия водопад. Беше се хванал само с по три пръста на всяка ръка, вкопчен в плитки цепнатини. Бях напълно потресен, през целия си живот не бях изпитвал такъв ужас. Не издържах да гледам всичко това отблизо, затова отново намалих изображението. Алекс успява да се изкачи до върха на «Феникса» за точно 8 минути. Това е първият маршрут в «Юсемити» от категория 5 и 13, изминаван фрии соло. Мортимър разказва и още една история за оператора Бред Лоуъл, който заснема Алекс по време на фрии му на един маршрут на «Либерти Кеп Купол», който също се намира в долината за филма «Бун в долината» на Сандер Филмс. Бред тък му си беше взел скъпа хубава камера. Беше заел мястото си и чакаше. Алек се покатери до него, на едва половин метър от камерата, и мина от една тясна цепнатина нагоре към една стръмна плоча маневра, която обикновено е като детска игра за него. Този път обаче обърка нещо в поредицата от движения. Покатери се нагоре, после се върна надолу, после обратно нагоре. А Абрет едва не превърхя от страх. Бе решил, че явно ще му се падне, честа, да заснеме как Алек спада и загива. Беше пребледнил като платно, Алекс го забеляза и му подхвали, без да спира да опитва да научка движенията, ей, спокойно. Това е нищо работа в катеренето, просто е така. Да, логистичните трудности около заснемането на солото на тройката за Съндър бяха наистина огромни. Но присъствието на хората от студиото всъщност направи проекта полезен и приятен за мен. Солото с дейзите далеч не е толкова опасно, колкото фри солото. Затова присъствието на други хора не ме притесняваше. Има седалка и въже и нищо не ми пречеше да спра по всяко време. Ако ставаше въпрос за фрисоло и домен имаше оператор, щеше да ми бъде потрудно да се съсредоточа. Но е приятно да си заобиколен от приятели, когато ти предстои цяла нощ катерене. Освен това, екипът ми помогна и с моето собствено придвижване. Ако не бяха те, щеше да ми се наложи да намеря хора, които да ме карат между маршрутите адски досъдна работа. Но в този случай просто се возех в тях и не се тревожех за нищо. Освен това ми даваха храна и вода, когато пристигнах на върха ако бях сам, щеше да се наложи да скрия предварително запаси на определени места по пътя. Започнах да южната стена до връху Лобкинс в 4 следобед на 5 юни 2012 първите въжета бяха малко влажни. Понеже предишния ден беше валяло, но нямаше особени проблеми. Приключих със стената в две, 20 ч. 20 минути по-бързо, отколкото когато я изкатерихме с Томи преди две седмици. Пътуването до подножието на ел капитан беше доста хаотично. По пода на минибуса имаше какво ли не – кълъфите на камерата. Част от екипировката му бях приготвил друг инвентърник за ел Капитан, а аз седях сред копчините и се опитвах да хапна и да пи на нещо. Пък и вече се беше стъмнило. Започнах, носа в 9.30 ча, вечерта. След като се изкачих на около 45, обаче, осъзнах, че съм си забравил турбичката с магнезия. Сигурно я бях оставил някъде в претъпкания минибус. Пък я волите, казах си. Обмислих да се върна обратно, за да я взема, но минибусът вече беше отпътувал. Затова просто продължих без магнезии. По ниските въжета бяха влажни, затова ми беше малко трудно и напрегнато. Катеренето на тъмно е някак по-тихо и самотно, отколкото през деня. В известен смисъл се чувстваш така, сякаш не на открито, а поскоро като в някакъв балон само ти и светлината от челника. Дългият 4 метра от светлина се превръща в целия ти свят. Нямаше опасност да се отклоня от правилния път, понеже вече знаех поредиците движения по вода. И все пак през цялото време чувствах бездната, която се беше ширнала под мен. Сякаш плувах в океана и усещах бездънната тъма под краката си. Когато стигнах до кулата дот, до която е на около 300 мъв височина, се засекох с две двойки катера, че едните би а другите си приготвяха нещо за ядене. Разменихме си обичайните любезности, след което аз ги попитах с леко неудобство, случайно да ви се намира турбичка с магнезии, която да мога да взема назаем. Един от катерачите, мъж на име Стив Дени, ми подаде своята безкапка колебание. Беше нова, велурена и пълна догоре. Чувството, което изпитах, когато вкарах пръстите си вътре, беше божествено. Благодарих му и му казах, че ще вържа турбичката за някое дърво на върха, за да може да си я вземе. След това продължих нагоре. Още една интересна страна на катеренето на тъмно е обстоятелството, че през нощта се появяват всякакви животни и гадинки. Боболечки, мишки, прилепи и дори жаби, които живеят в пукнатините. Както и едни огромни, подобни на насекоми. През цялото време се безпокоях, че ще настъпя някоя от тях, ще го размъша и ще се подхлъзна. Изведнъж чух някакво свистене, последвано от силен крясък. Едва не се подмокрих, но запазих самообладание, помислих трезво и стигнах до извода, че трябва да е някой бейсджампър. Всъщност се оказа, че е бил един мой приятел, чието име няма да назова, понеже практикуването на спорта е незаконно в този парк. Именно за това беше скочил през нощта. На «Големия таван» се срещнах с Стенли, истинското му име е Шон Лири, но всички му викат Стенли. След като ме засне там... Двамата се изкатерихме успоредно по остатъка от «Носа», аз използвах дейзита, а той жумър. Дори си поговорихме за някои неща, например за рекорда за скорост на «Носа», който той много искаше да подобри. Нямаше нужда да съм кой знае колко съсредоточен, с изключение на някои определени места по маршрута. Тогава просто казвах само един момент. Тук трябва да внимавам малко повече. Изправих се на върха на «Носа» в 3,30 ч. През нощта, все още сред пълен мрак. Целият маршрут ми бе отнав 6 часа с 15 минути, по малко от времето, за което изкачихме, фрирайдър, стоми. От психологическа гледна точка най-трудният момент от цялата поредица всъщност беше изтощителното вървене до Half Dome, по време на което усетих как силите ми отслабват значително. Чувствах се, всякаш напредвам отчеиващо бавно, но знаех, че вече съм на финалната отсечка. Близо до върха се натъкнах на Майк Гутие, който е шеф на парковите рейнджери, и за разлика от повечето от тях добър катарач. Между рейнджерите и катарачите в Йосемити, открай време се усеща известна неприязан. Партнираше си с един член на фонда за достъп неправителствена правителствена организация, която се занимава с опазването на свободния достъп до редица катерачески маршрути в Америка. Изкатерихме успоредно няколко въжета, не се познавах с Майк, но ми се стори много свестен тип, помислих си, че е доста готино да си хем шеф на рейнджерите, хем сериозен катерач, а и на всичкото отгоре член на фонда за достъп. След това продължих нататък. Стигнах на претъпкание с планинари и туристи връх в 10,55 че, сутринта. Бях много уморен, а на мястото цареше пълна какофония. Общото ми време беше 18 часа и 55 минути, още един рекорд за скорост. Най-много обаче ме радваше фактът, че съм успял да преодолия самото изпитание на тройната поредица. Както научих по-късно, 4 дни след това Стив Дейни стигнал до върха и си взел турбитката с магнезии, която бях завързал за едно дърво. Хона от 3.0.11, който от Сандерфилмс комбинират с 4 други филма за антология по случай Фест-Тарел 7 през 2012, е не по-малко впечатляващ и майсторски заснет от сам на скалата. Кадрите от Солото по Юсемитската тройка представляват едва половината от филма, но въпреки това се очертават като безспорната му кулминация. Лентата плавно проследява няколко сцени от профила на Алекс за 60 минути. И ролята му в една островна реклама за Чити Бенк, в която той осигурява Кейти Браун, по която преди си е падал на една кола от пясъчник юта. Филмът поставя въпроса за славата и дали тя би покварила или изложила Алекс на опасност. Както казва добрият му приятел Сидър Райт, как можеш да продължиш по старому, когато всичко, което правиш, се превръща в публично зрелище. Кадрите от солото по тройката се редуват с изказвания от различни приятели и колеги на Алекс, както и с неговите собствени коментари. По време на очакване преди поредицата на тройката Райт заявява, ако успее, това ще бъде най-великото постижение в историята на соло Катеренето в Юсемити. Камерата успява да улови отлично страшния танц на редоването на катерене с дейзите и свободно катерене на връх Лоткинс. Особено напрегнати са моментите, в които бутовете са толкова далеч един от друг, че Алекс трябва да се откачи и да изкатери определен участък без никаква осигуровка, преди да може да се закачи отново. Резките смени между «сега съм в безопасност», «сега не съм» допринасят за напрегнатата атмосфера на сцените. Гласът на Алекс зад кадър обяснява «мисля». Че трябва да сложим едно официално предупреждение на този филм, никога не се опитвайте да повторите това, което виждате, или нещо подобно, защото наистина не бива. Въпреки, че аз го обожавам и мисля, че е страхотно. В следващия кадър се вижда как се усмихва на собственото си парадоксално изказване. На 300 ма нагоре по южната стена настъпва момент, който вече е не помалко известен от кризисната ситуация на Корниза, слава богу, сам на скалата. Докато се катери нагоре свободно, Алекс минава по един траверс към камерата, която се намира на 3 метра от него. Близо до нея има болт, за който той иска да се закачи. Нито ходилата, нито пръстите, с които се е вкопчил в скалната издатина високо над главата си, се виждат в кадъра. Той се пуска с лявата ръка и се протяга към болта, за да прецени точно на какво разстояние се намира. Пръстите му стигат на около 4-5 см от болта, но той знае, че може да се закачи за него с Дейзи. Протяга внимателно ръка към седалката си, хваща Дейзито и го захъпва през средата, за да се наведе и да вземе карабинера си. Изведнъж цялото му тяло пропада с няколко сантиметра надолу. И явно едното му ходило се е подхлъзнало, как е успял да се задържи на стената само с помощта на пръстите на дясната ръка, вкопчени в издатината колко близо е бил до фаталното падане, за което всички около него се безпокоят от край време. На това място публиката винаги възкликва. Някои дори изпищават, но лицето на самия Алекс остава напълно безизразно. Той просто се пресега надолу, хваща карабинера, закача го за болта и се залюлява, като пренася тежестта на тялото си на Дейзито. Сега съм в безопасност. Според думите на Мортимер, който по-късно пита Алекс как се е чувства в онзи момент, той изобщо не си спомняше за какво говоря. Но след това малко се ядоса. Попитаме, при толкова много страхотни кадри на тройката точно това ли намери да качиш в YouTube? А според Алекс, в онзи момент въобще не бях близо до падането. Бях се хванал много добре с дясната ръка, а кракът, който се подхлъзна, не носеше теглото ми. Не исках да се хвърлям към болта. Нямаше да изглежда добре във филма. Въпреки това, веднага след тази сцена във филма се чува коментар на Алекс зад кадър, който явно признава, че се е разминал с злополуката на косам. Няма как да не се обърка все нещо. Това е част от играта. Тези случки те растърсват за момент, но после просто продължаваш. Тъй като на операторите се налага да заемат различни позиции по трите маршрута, не е възможно филма да охване всички важни моменти от поредицата. И понеже няма начин да пресъздадат случката с забравената турбичка за магнези, от Сандерфилм решават просто да я пропуснат въпреки, че във филма са включен кадри как Алекс поема в мрака с въжето и инвентарника си Камел Капитан. Някои от най-хубавите кадри показват как Алекс се катери по носа, в тъмнината, а коносовидният лъч на челника му осветява ярко хватките и стъпките по стената един малък свет средка, транено черната бездна, която го заобикаля. Звукозаписното оборудване дори успява да улови свистенето или коващия вик на бейсджъмпъра, 12 гласът зад кадър, който разяснява пасажите на «големия таван», допълва лентата идеална. Фиксираните клеми стърчат полуизвадени отбелязва алексито надолу, за това изглеждат така, сякаш всеки момент ще поддадат. От пукнатината горе непрекъснато тече вода и тиня. Доста неприятно място. Решението на Шон Лири да придружи Алекс не само до върха на ел капитан, но и по време на изтощителния подход към плочите на смъртта на Халф Дон, му помага да предаде дълбоката умора и унилото настроение на Алекс, докато се готви да поеме по последната стена. Оплаква се от студа и изглежда така, сякаш единственото, което иска да направи, е да си легне. В коментарите зад кадър Алекс признава, че изобщо не се е чувства във форма, докато се е... Влачел нагоре по първата половина от маршрута. След това обаче отново влиза в идеален ритъм почти като по чудо. Изминава последните метри от маршрута с явна лекота и удоволствие. Филмът завършва с какофонията, върха. Десетки планинари, които знаят, чалец вече се приближава, са се надвесили и го наблюдават отгоре. Идва, обажда се един. Просто жестоко, възкликва друг. Когато Алет седа да си отдъхне на плоската скала на върха, хората го наобикалят, за да го помолят да се снимат с него и да стиснат ръката му. Дори да си е мислял, че всичко това е странно, по нищо не си личи. Съгласява се учтиво с му им, разтърсва ръка след ръка и позира за снимка с група възхитени тинейджърки. Последният му коментар зад кадър определено е най-силният от всички. Когато сега се замисля за всички онези катерачи, които са ме вдъхновявали още от дете, осъзнавам, че те също са били обикновени хора. Аз просто живея живота си така, както мога, и ако някой се вдъхнови от нещата, които правя, бих се чувствал много щастлив, че съм му помогнал по някакъв начин. Само за два месеца Алекс успява да превърне 2012-та в една наистина специална година за кариерата си. Но дори след солото на тройката му остава още един проект за същия сезон в «Юсемити». По малко от две седмици след като се качва на върха на Халфдун, Алекс взима участие в най-свирепото съревнование в долината над преварата за поставяне на нов рекорд за скорост на «Носа». Глава 6. Рекордът за скорост – еднодневното изкачване на «Носа» през 1957 на Джим Бридуел. Джон Лонг и Били Уеспайс майват цялото катераческо общество. Времето, което прекарват на стената малко под 15 часа, е с невероятните 20 часа по-малко от предишния рекорд, поставен едва предходната година. Неизбежно е да се появи някой, който да изкачи носа още по-бързо от легендарните господари на скалите. През 1979 талантливият французин Тиери Рено пристига в долината и изкачва маршрута за по-малко от 13 часа. Изкачването му е забележително с това, че повечето европейски катерачи обикновено изобщо не успяват да се справят с първите си опити за катерене в Юсемити, било то защото не се свикнали с продължителното катерене по цепнатини, или просто защото се стряскат от огромните, голи гранитни стени. Рено дава толкова малка гласност на постижението си, че историята дори не е запомнила името на партньора му. В пълния сборник на изкачванията за скорост този проект е вписан на името на Тиери, Турбо, Рено и партньор. Изминават още 5 години, преди някой да подобри рекорда на Рено отново катерачи, дошли от чужбина. В деня на лятното слънце стоене, през 1984 британецът Дънкам Кричли и швейцарецът Ромейн Воглер успява да преодолеят маршрута за забележителното време от 9 часа и половина. А след това се появява Ханс Флорин, бившият американски национален шампион по овчарски скок. Титла, която получава още в университета, започва да се катери в родната си Калифорния на 19-годишна възраст и почти веднага осъзнава, че бързината е силната му страна. Скоро след като започва да се занимава с Катеряне, Флорин успява да спечели на практика всяко състезание за скорост на изкуствени стени, в което се записва включително и три златни медала в ТХЕЕКС ГАМЕС ТРИНЕСТИ. Логично е да насочи вниманието си към носа. През 1990, когато е на 25 годишна възраст, Ханси и му Стив Шнайдер успява да подобят рекорда на Кричли и Вогер с почти час и половина. Прекарват на ел капитан от подножието до върха общо 8 часа и 6 минути. Но този рекорд също е счупен скоро от Питър Крофт и Дейв Шут, които свалят времето до 6 часа и 40 минути. Както бе споменато в някои от предишните глави. Питер Крофт е един от катерачите, на които младият Алекс се възхищавал най-много заради високите стандарти, които поставя в соло катеренето Фри сол проектите на Астроман и Ростром, които Алекс осъществява за един ден през 2007, му спечелват за пръв път слава в долината Никой друг не е посмявал да се опита да повтори за шаметяващото постижение на Крофт. Шест години по възрастният от Флорин Крофт е на солидната възраст от 32 години, когато подобява рекорда му на «Носа». Това поставя началото на съревнованието помежду им, времето на изкачванията започва да се засича до минутата с лежерните сметки от типа на «Плюс-минус» е свършено. За разлика от повечето му колеги, които не хаят за конкуренцията, Флорин открито признава, че обича да се състезава. През 1991 Флорин и партньорът му, Андре Повел, завоюват короната отново, като достигат върха за 6 часа и 1 минута. Крофт и Шулт обаче се завръщат и намаляват времето до изумителните 4 часа и 48 минути. Съревнованието между Крофт и Флорин обаче не пречи на приятелските им отношения. В крайна сметка обединяват сили в съвместен опит да подобрят рекорда за пореден път и успяват през 1990 и втори двамата изминават целия маршрут за едва 4 часа и 22 минути. Този рекорд остава недокоснат през идните 9 години. Вероятно никой от катерачите в долината не си е и помислил, че би успял да надмине невероятния им успех или пък шмотевицата около рекорда за скорост просто е отихнала. Едва когато на катераческата сцена се появява Дийн Потър, двамата рекордьори усещат, че рекордът им е застрашен. През 2001 Потър и партньорът му Тим и Онил успяват да преодолеят границата на 4 часа, макар и на косъм. Официалното им време е записано като 3:59:35 часа. За пръв път времето на носа е измерено не само в часове и минути, но и в секунди. И за пръв път, правилата са официално установени и систематизирани. Хронометърът трябва да бъде включен в момента, в който първият катерач напусне триъгълната издатина в началото на първото въже според топографската карта на маршрута и да бъде изключен едва след като вторият катеръч докосне едно точно определено дърво на около 12-ма на най-високите анкери по маршрута. През 2001, вече на 43 годишна възраст, Питър Крофт няма желание да продължава да се състезава за рекорда за скорост на «Носа». Вместо това насочва вниманието си към планините и се залавя да разработва редица нови, технически маршрути, които често минават през повече от един връх в Сиера-Невада. Но Флорин усеща стария стремеж към съревнование. По-късно през същия месец, Флорин и партньорът му Джим Фендерсон се умява да подобрят рекорда на Потър с точно 2 минути и 8 секунди. Потър пък не се поколебава да се завърне през ноември, когато отново в партньорство с Лонил разбива до сегашния рекорд на пух и прах и поставя ново време от 3, 24. 20, 20 ча. Флорин чака да дойде и неговия трет. Това се случва 8 месеца по-късно през септември 2002 Флорин и японският демон на бързината Юджи Хираяма оставят постижението на Потър далеч зад гърба си. С времето си от 2:48,55 ча. Двамата не само успяват да преодолеят границата на трите часа, но и да надминат последния триумф на Потър с цели 34,5 минути. Съревнованието се е превърнало в ожесточена битка. Из невиделица на сцената се появяват и нови действащи лица, братята Алекс и Томас Хубер от Германия ентусиазирано се включват в надпреварата през октомври 2007 и успяват да поставят рекорд от 2,48,30, едва с 25 секунди по малко от знаменитото постижение на Флорин и Хирайама. Само след 4 дни обаче двамата подобряват собствения си резултат с още 2 минути и 45 секунди. Новите съперници на Флорин му действат като червена пелерина на Биг. През юли 2008, отново в партньорство с Хирайама, той чупи рекорда на братята Хубер с време от 2.43.33. Три месеца по-късно двамата се завръщат на стената и смъкват собственото си време още повече до 2.37.05. 44 годишният по нова време Ханс Флорин поставя рекорд за скорост на «Носа». Общо седем пъти и завършва триумфалната си поредица с подобряването на собствения си най-висок резултат с повече от 6 минути. Означавало ли това, че е спечелил битката окончателно? Било ли постижението на Флорин последната граница на човешките възможности на «Носа»? Диин Потър явно не смятал така. В този момент от Съндър Филмс решава да посветят на цялото това шоу отделен късометражен филм. Състезанието за «Носа» е дълъг 22 минути и влиза в програмата на турнето Real Рокей Тор» през 2011 лентата отразява забележителните характери на главните състезатели в надпреварата и потапя зрителите в атмосферата и с невероятни кадри, които оставят усещането, че самият ти се намираш на стената. Състезанието за «Носа» на Сандерфилм ми хареса страшно много, когато го гледах за първ път през 2011 освен страхотните кадри, заснети на самата стена, които нагледно показват колко трудно може да бъде едновременното катерене, когато се прави за време филмът ни показва два отлични катерачи Ханс Флорин и Дим Потър в един класически дуел на силата и уменията. Коренно различните им характери допълнително подсилват контраста и драматичното напрежение помежду им. Бийн често твърди, че не обича да мери силите си с друг и че се катери основно за да подобри собствените си способности и да получи съответното морално удовлетворение. Ханс пък дори не прави опит да скрие любовта си към съревнованието обичам да се състезавам мога да го кажа напълно откровенно. Щом това ме кара да се катаря по-добре от преди и да давам най-доброто от себе си, значи е нещо хубаво. Накрая обаче от Сандерфюнс се умяват да накара Диин да признае, че предизвикателството на рекордите за скорост на Ханс провокира амбицията, която се крие и у него. Той беше като някое пале, което се лепва за крака ти и обяснява самия Дим по адрес на Ханс, не ми остана друг избор, освен да го потхва на и аз. Класическо изказване в стил – Дим. Филмът е съсредоточен върху опита на Дийн и Шон Лири да подобрят рекорда на 11 июни 2010. По онова време рекордът от 2,37-05 на Ханс и Юджи стои непокътнат от вече година и половина. Преди да поеме по носа, Дийн обявява: Според мен е възможно това време да се подобри, и то значително. Но когато Шон, който катери втори, докосва дървото на върха на Ел Капитан, Хронометърът показва точно 2:36, 45. Подобрили се рекорда, но само с 20 секунди. Това обаче не пречи на лудата им радост на върха. и Шон гледат на първия си опит само като на упражнение, За това времето им всъщност е доста впечатляващо. Но преди да се захванат сериозно с маршрута и да напрегнат силите си до краен предел, в долината се развиха поредица от зимни бури, които слагат край на катаръческия сезон. Когато изгледах филма, ми се прииска да видя дали самият аз не бих могъл да по-добре рекорда. Реших също, че би било страхотно да го направя рамо до рамо със стария майстор на стената Ханс. В края на страхотния ми сезон в долината през 2012 бях в толкова добра форма, че си помислих, сега е идеалният момент да се насоча към носа. По това време Ханс вече беше на 47 години, но знаех, че ни най-малко не е изгубил тренинг. Знаех, и че ще приветства охотно идеята да отвоюва рекорда обратно от Диин. Ханс е адски откровен човек. Такъв е с всички, вземете например начина, по който не се свени да говори за състазателната си жилка. Според мен той беше въплощение на способен катерач по-старото поколение. През 2012 вече имаше съпруга и деца, които много обичаше, но страстта към катеренето явно продължаваше да гори в него. Прие предложението ми без миг колебание. Живееше в района на залива, затова бе отвикнало от условията на долината. Но не отстъпи от предизвикателството взе си, почивка, от новия си живот и се захвана моментално с новия проект. Онова, което от Сандерфилм слеко преувеличават, е ожесточеността на съперничеството. Всички катерачи, които се интересуват от рекорда за скорост, са добри приятели както с мен, така и помежду си. Дори Дадох на Шон малко съвети за ориентиране по маршрута, преди двамата с да се запътят да подобят рекорда на Ханс и Юджи. Някои катераджи не гледат с добро око на рекордите за бързина, дори ни критикуват, че по този начин сме нарушавали принципите на «чистотата» на спорта. Моят отговор на това е съвършено прост, Продължавам да го правя, защото е адски забавно. Мисля, че всичко започна с израза «носа» за един ден. Съкращаван като не, за е, Той обозначава постижение, което продължава да бъде важна цел за много катерачи. Разбира се, за един ден е доста условен стандарт. Ако изкачването на тройката ми беше отнело 25 часа, пък щях да съм доволен от себе си. Опитите за подобряване на рекорда за скорост на «НОСА» са просто една забавна игра. С Хан стартирахме хронометъра на 17 юни 2012 в деня преди 48-ия му рожден ден. Мога да обобща нещата така, катерихме се възможно най-експедитивно. Сработихме се идеално като екип. Единствената засъчка, ако изобщо може да се нарече така, се случи при краката на печката, на 8 и 9-тото въже, където Хан се позабави малко. Когато и той докусна дървото на върха, спряхме хронометъра. Показваше 2, 23, 46, Доста добре, по наше мнение. Бяхме подобрили рекорда на Дин и Шон с 13 минути. Ханс беше адски щастлив. Аз също бях много доволен от себе си. След като ренето се спуснахме пеша по гърба на Ел Капитан, попитах Ханс какво стана на краката на печката, между другото. Трябваше да си поема дъх, отговори той. Какво искаш да кажеш, продължих да го занасям аз, нали бяхме тръгнали да поставяме рекорд за скорост? От тогава минаха три години, още никой не е успял да подобри нашето време. Това, разбира се, се дължи главно на факта, че никой не се е опитвал. Ще видим кога ще се появи катерач, който да е достатъчно мотивиран да го направи. При всички положения някой ден бих искал да се опитам да постигна време по два часа. Мисля, че е възможно. Психологическата бариера е много трудна за преодоляване като при опитите да се пробега маратон за време под 2 часа, но съм сигурен, че някой ще успее рано или късно. Ако съм прав в преценката си, че не е възможно да се катериш по-експедитивно, отколкото Ханс и аз фонзи юнски ден през 2012, значи единственият начин да счупиш рекорда е да бъдеш в по-добра физическа форма. По високата част на маршрута е много стръмна и тежка. Когато се катериш бързо, предмишниците ти се натоварват адски много и мускулите бързо започват да те болят. Именно в това отношение по добрата физическа форма би могла да допринесе значително заподобряването на крайния резултат. Въпреки това и въпреки задоволството, което изпитах, когато поставихме рекорда за мен това постижение не може да се мери с солото на тройката. Рекордът беше доста полезен и по мамомащабен Два часа и половина катерене, независимо колко трудно и бързо е то, не могат да се сравнят с психическото и физическото натоварване по време на поредиците от големи стени. Или с фри соло катеренето. През пролета и ранното лято на 2012 завърших най-добрия си сезон – Юсемити. Не бях сигурен какъв ще бъде следващият ми проект, макар че списъкът ми с идеи, които се бяха натрупали за времето, беше доста дълъг. Дали 2013 щеше ще да бъде поредната година за стабилизиране? Със сигурност не и по начина, който бях очаквал. Прозрението, което ме беше осенило по време на безкрайното ни пътуване през пустинята на Чад през 2010, че в сравнение с хората, които прекарваха дните си в правене на тухли от глина, или момчетата, които биеха магаретата, за да носят водата по-бързо, моят живот е доста лесен съвет запечатал яков съзнанието ми. Въпросът беше как това прозрение ще се отрази на собствения ми живот, особено като се има предвид, че спонсорството го правеше още по-лесен от преди. Един от отговорите на този въпрос бе е свързан с ежедневния ми начин на живот. От 2007 дни живеех в минибуса на Форт, който бях купил ефтино на Старо. През 2010 возилото продължаваше да бъде доста опърпано като за дом, но един мой приятел бе сложил в него мокет, бе монтирал странични панели и стабилна изолация. Готвех на печка колеман с два котлана, спях в спалния си чувал, като използвах един креш пат за матрак и четях на нощна лампа. През 2012 лесно можех да си найма апартамент или къща, където да живея, но реших да си остана в минибуса. Една от причините за това решение беше, че така имах възможно най-голяма свобода. Беше нещо като пътуващ лагер, в който се придвижвах от един маршрут към друг. Едно постоянно жилище щеше да бъде до голяма степен досадно и ограничаващо. Животът в минибуса отговаряше на стремежа ми към простота, скромност и практичност. Вместо да заменя стария, Форд, за по-нов модел, решив да го обновя. Днес то е едно хубаво и удобно място за живот, въпреки че е навъртил почти 300 000 км. Между пътуванията за различните ми катерачески проекти през 2013 го оставих на съхранение при приятеля ми Джон Робинсън, 70 годишен бих в катерец от Сакраменто, който бе модифицирал собствения си минибус. Той направи редица подобрения и ремонти и на моя. В кухненския ъгъл вече има 4-литрова бутилка с вода, а вместо старата печка са двата котлона нова, вградена печка на пропан. И всичко това в спретнати панели и шкафове, вглобени специално за целта. Спя в дъното и се налага да лягам леко по диагонал, понеже височината ми малко надхвърля ширината на минибуса. Монтирах една завеса, която да ми осигурява поне някакво уединение и да ми пази сянка от утринните лъчи когато трябва да пренощувам на някой открит паркинг. Вместо смокът плодът вече е застлан с линолиум от най-хубавия, с който разполагаха в хамдепот. В онова, което наричам, фуаето ми, мястото, където страничната врата се отваря, за да се влезе там, където преди се намираха задните седалки свалям и оставям обувките си. Освен това ми служи и за бани обикновено пика я в пластмасова бутилка. Джон монтира и голямо чекмеча под платформата, на която е поставено леглото. Там държа екипировката си, пространството стига точно колкото да се събере краш път. Има и няколко по-малки шкафове за други вещи. Дори разна със съ себе си бейсболната си ръкавица, в случай, че на някого му се доиграе подхвърлянето и улавянето на топка, е доста добър начин да загрееш мускулите на рамената. От Галзеро фирма за соларни панели която ме спонсорира, бяха достатъчно добри да инсталират два 60-ватови панела на покрива на минибуса. Те захранват вътрешната батерия, която използвам да зареждам телефона и лаптопа си, а освен това и лампите на тавана и детектора за въглероден оксид, който Джон настоя да инсталира с думите. Ако ще го правя, трябва да е в съответствие с правилника. Фордът е от най-големите минибуси, но двигателят му е сред най-малките модели, които компанията произвежда ВИ-6,4-2 литра. Не е кой знае какво, но се справя прилично. А и, честно казано, аз не разбирам почти нищо от коли. Гледам на минибуса по-скоро като на малка подвижна къща. Разбира се, животът в превозно средство е съпътстван от множество трудности. Една от тях са непрекъснатите разправи и с на различни места. Преди няколко години, когато отидох да се катаря в червените скали, Реших да пренощувам в паркинга на Кайсърс, Палес в Лас-Вегас. Бях потънал в дълбок сън, когато ме събуди силно тропане по прозореца. Нямах представа колко вече съд. Открихнах предната врата, за да се разберем с пазача. Не може да нощуваш тук, сопна ми се той, сякаш бях отишъл специално, за да му направя на Съжалявам, отговорих, мислех, че няма да е проблем, понеже бях в казиното с нощи. Трябва да напуснеш веднага, продължи той така възмутено, сякаш самата мисъл, че си бях позволил да оскверня доброто име на хотела по този непростим начин, му причиняваше физическа болка. Метнав се на шофьорската седалка уморен, сънен и раздразнен и отпътувах. Това определено не беше първият път, в който ме гонеха така грубо и със сигурност нямаше да бъде последният. Но по някаква причина точно този разговор се бе загнездил в ума ми и раздразнението ми отказваше да отмине. Може би защото усещах колко силно ме презираше онзи мъж, колко отвратен беше от идеята, че някой би живял в минибус. Като се замисля сега, ми се иска да го бях наредил едно хубаво да го бях питал, защо смята, че човек, който прекарва 40 часа седмично, като обикаля един паркинг на велосипед, има каквото и да било право да ме съди за начина ми на живот. По време на онова пътуване до Вегас използвах паркинга пред супермаркета Whole Foods, за да се свържа с безплатния бежичен интернет. Беше достатъчно силен да стигна и до паркинга около сградата, затова паркирах колкото можех поблизо до нея и се настанявах в дъното на минибуса да проверявам и отговарям на новите имели. Е, използвах и туалетните им поне веднъж дневно, но пък пазаровах при тях доста често, Затова това снятам, че сметките ни са чисти. Около Вегас няма нито един свестен къмпинг, този в червените скали е безумно скъп и страшно зле поддържан. Затова нощувах на паркингите на различни хотели и денонощни супермаркети, както и пред къщите на някои от приятелите ми. Всяко от тези места е ярко осветено, а и шумно заради пътното движение. Главоболията с охраната и търсенето на друго място за спане посред нощ бяха просто част от редовната програма, а пребиваването в Вегас в продължение на месец ме накара да оценя много повече Индиан Крик юта пълна противоположност по отношение на възможностите за къмпинговане. За разлика от Вегас, който е крещащо шарен, ярко осветен и пренаселен, Индиан Крик е почти потискащо мрачно място, където понякога може да ти стане самотно. Нощното небе е осеяно със звезди и единствените доловими звуци идват от животните, и от време на време от някоя групичка подпинали катерачи. Думата тишина е твърде слаба, за да опише дълбокото, съвършено спокойствие, в което потъва пустинята нощем. Няма конкретни правила къде да се кампингува, затова просто си избираш някое местенце, което ти харесва, и се настаняваш за колкото време пожелаеш. Прекарах там няколко седмици и красотата на пейзажа не спираше да ме удивлява всеки ден. Никога не омръзва. Онова, което ми омръзна обаче, беше липсата на душове, обхват за мобилния ми телефон и храна. Много хора, особено американците, се палят по кампинговането и се въудушевеват от идеята да прекарват времето си в пълното осамотение на дивата природа. Лично аз обаче смятам че ходенето на кампинг е толкова привлекателно само за хората, на които не им се отдава възможност да го правят често. Аз обичам да се къпя, обичам хубавата храна и обичам да мога да говоря по телефона или да си пиша с приятелите ми. Колкото и красиви и романтични да са местата като Индиан Крик, кампинговането там винаги ми омразва след известно време. Общо взето, този начин на живот си има и плюсове, и минуси. Независимо от това, днес все още нямам планове да купувам или наемам апартамент. Приясно ремонтираният ми минибус, оборудван с соларни панели и всякакви други екстри, ми е напълно достатъчен. Начинът на живот, разбира се, е въпрос на чисто личен избор. След експедицията в чат у мен остана ясното чувство, че съм длъжен да направя нещо и за останалите, за унези, които няма толкова много възможности. Благодарение на спонсорите и рекламите, които участвах, разполагах с повече средства, отколкото ми бяха необходими, за да живея спокойно. Затова реших да основа Фундацията на Хоналд под мотото Помагаме на хората да живеят по-добре, чрез по-прости решения. Манифестът, който публикувах на Уебсайта и гласеше Фундацията на Хоналд търси и намира прости, устойчиви средства за подобряване на качеството на живот в общности по целия свят. Ключът към успеха е простотата. Целта ни е живот с по-висок стандарт и по-малко вредно влияние върху околната среда. Вижте, Ачпи, Лу, Фонл Фундатион, Орг, днес, три години след основаването на фундацията, тя те първа набира скорост. Но вече сме финансирали проекти, с които много се гордея. Оказваме помощ на Солара и британска неправителствена организация която осигурява соларни лампи на населението на няколко африкански държави – Кения, Малави, Танзания и Замбия. С тях трябва да бъдат заменени керосиновите фенери, използвани там, които са както скъпи, така и токсични. Целта на SolarEight е да премахне изцяло употребата на керосинови фенери до 2020 това вероятно изглежда като напълно непостижима, нереалистична мечта за много хора, но според мен определено си заслужава да опитаме. Друга неправителствена организация, която подкрепяме, е Grid Alternatives, чиято основна дейност се състои в предоставяне на солънна енергия за населението на бедните райони в САЩ. За сега сме се съсредоточили основно върху Калифорния и Колорадо. През пролетта на 2014 се преместихме в областта Кайента в резервата Навахо, където ще осигурим солънна енергия за коренното население потомците на племето Навахо. Много от тях са прекарали целия си живот, лишени от електричество и дори от водопровод. Преди няколко години минах през период, който нарекох – Великата религиозна революция. Прочетох всички значими трудове, които отричат религията и идеята за живота след смъртта на Ричард Докинс, Сам Харис, Кристофер Хичинс и т.н. По време на този период понякога използвах термина «прероден атеист», за да опиша новите си възгледи. Напоследък съм се съсредоточил по-скоро върху въпроса за чистата енергия и околната среда. Безпокоя се силно за бъдещето на планетата и за проблемите, пред които сме изправени промените в климата, неразумната, неограничена употреба на изкопаеми горива и прочие. Интересите ми в тази област също допринесоха за основаването на Фундацията на Хонаут. Глава 7. Аляска и Сендеро когато интервюирах Алекс през есента на 2010 за списание ОАЦИД, той звучеше твърдо убеден в едно, че никога няма да се захване с алпинизъм. Заниманията му започваха и завършваха с сталното катерене. Изчел съм всеки брой на алпинист от кора до кора, пошегува се той тогава, но снимките, на които се вижда сняг, направо ги прескачам. Въпреки това в роденото му любопитство го кара да се зачита и в алпинистка литература. По време на едно дълго пътуване до Англия той заявява, изчето цялата класическа британска планинска литература, но не запомних нищитко. Всяка книга беше като предишните съвсем леко различна група герои, почти еднакви планини. Когато го притиснах още малко, той призна, е, не бих отказал едно безплатно пътуване до Еверест. Кой не би искал да се изкачи до върха на света за без пари? Може би един ден? Когато не ми е останало, кой знае какво завършене, ще започна да катаря истински планини. Представям си се на 75 години, в някоя уютна хижичка, където ще ходя на походи и ще си играя с внуците ми. Затова и през пролета на 2013 бях силно изненадан да науча, че Фреди Уилкинсън и Рена Ностурк, двама от най-талантливите млади алпинисти в САЩ, са убедили Алекс да се присъедини към тях в експедиция до Аляска. Крайната им цел е големият пролом в глечера Руд, на югоизток от Денали главо за майваща ледена река, заобиколена от огромни гранитни стени, високи до 1500 м от подножието до върха. В края на май и началото на юни триото се заема с три дълги маршрута до върховете Барио, Бради и Дики. Следях напредъка и с жив интерес, тъй като маршрутът до Дики беше изкатерен за първи път през 1974 от Тейт Гелън Роуъл и мен самия. Всъщност този наш проект беше първият маршрут на голяма стена, изкачван в големия пролум някога. Човекът, който успява да склони алец да се включи в пътешествието, е Ренън. Двамата са приятели отдавна и по това време вече са получили спонсорство от Хенорд Фес. Освен че са си партнирали в множество катерачески начинания, Ренън е заснал на камера и някои от Фрий Соло проектите на Хоналд. Алекс разказва, просто реших, че ми се отдава шанс да науча нещо ново. По това време нямах гаже, нито пък някакви належащи планове, а двама от приятелите ми бяха готови да ме научат на нещо, в което бяха много добри. Не можех да пропусна такава страхотна възможност. През май 2012 Ренан и Фреди изминават успешно траверса на зъба, едно от най-големите предизвикателства в планинското катерене в Аляска. Изкачването по петте диви, високи кули, свързани от остри като бръсначи хребети, им отнема пет дни и кулминирав, зъба на лоса, страховит гранитен монолит, покрит с ле, изправен като страж пред северо-источния на големия пролум. Налага им се да бивакуват три пъти в изключително открити, сурови условия, а самият, зъб на лоса, им коства 38 часа непрекъснато катерене. Въпреки, че осъществяват мечтата, която преследват от 4 години, Ренън и Фреди продължават да се чувстват неудържимо привлечени от гледчера Руд. Затова и решават да проучат западната му част през 2013 вместо да се прицелят в някой тежък, трудоемът маршрут като траверса на зъба, обаче... Този път решават да се заемат с такива, които вече са изкачвани от други, и да се постараят да ги преодолеят възможно най-чисто и бързо. Искат да изпитат собствените си умения в областта на планинското катерене и да ги сравнят с тези на професионалистите преди тях. Решихме да се заемем с класическите маршрути, обяснява Фреди, вместо да се захващаме с нов мащабен проект като Траверса. Алекс беше нашият експерт по дългите участъци на голите скали, не познавахме друг който би могъл да води по тях по добре от него. Поставянето на рекорди за време не беше основната ни цел. Все пак искахме да се опитаме да изминем всеки маршрут за около ден. Алекс Тък му бе завършил редица проекти на големи стени в Юсемити и бе успял да изпълни всеки от тях в рамките на 24 часа. Връх Барил, висок едва 2331 м, изглежда като джудже в сравнение със съседите си, Зъба на лоса, висок 3150 м и връх Дики, висок 2909 м. И все пак маршрутите по южната и източната му стена са сериозни, заледени на много места и дълги над 700 му от подножието до върха. В края на май 2013 Фреди и Алекс изкачват кулата на кобрата на Барил. Ренан който в този момент е настинал, решава да пропусне, понеже и без това вече е изкачвал същия маршрут през 2009 Той е разработен за пръв път от двама легендарни американски планински катерачи – Джим Донини и Джак Такъл, през 1991-и премиерното изкачване им отнема 5 дни, два и половина от които прекарват бивака си, без да могат да продължат напред заради характерната за Аляска буря, която се извива внезапно. Алекс и Фреди успява да изминат маршрута само за 19 часа, по сравнително права линия. След това тримата се насочват към един посериозен и дълъг маршрут до връх брадли внушителния, висок 2774 връхна юк от Дики. Перлата, дълъг, криволичещ, трудоемък маршрут по южната стена на планината е разработен през 1995 от трима австрийци Хелмут Несватба, Артур Вудче и Анди Орглер. Достигат върха чак след 5 дни. Изкачването им на «Перлата», едва второто, осъществявано някога отнема на фреди, Ренан и Алек в 40 часа включително и сложния път на слизане по югоизточния хребет на планината. На пасажа категория А3, с изкуствени опорни точки на Алекс. най-накрая му се отдава възможност да прояви талантите си изцяло. По думите на Фреди имаше няколко фиксирани «змийски», клеми 14 Алекс бе стъпил на две или три такива, а те не са особено устойчиви. Намирахме се на половината път, и траверсът, който бяхме преодолели порано, означаваше, че евентуалното връщане надолу би било адски трудно. Алекс рискуваше да си счупи крака, ако някои от клемите се откъснеше. Алекс пък разказва, на двете, змийски. Клеми, които бяха единствените междинни осигуровки по цялото дълго въже, направих няколко движения свободно от категория 11.1.2, което беше доста страшницко и накрая се добрах до една по-продължителна и надежна цепнатина. Затова участъкът, по който се катерих изцяло свободно, беше къс, но всъщност татски труден. Ако не се бях надахал достатъчно, че да катери така, щеше ще да ни е спука на работата. Спускането на Рапел оттам щеше да бъде същинско мъчение. Ако Алекс е експертът по пасажите на скала в проума, то по заснежените и заледените участъци е като послушник на поопитните си самишленици. Фреди разказва: С Ренан му направихме доста добра демонстрация на първите стъпки в алпинизма. Беше леко неуверен след окопа, а има и май така и не свикна с котките. Алекс потвърждава думите му, не се чувствах комфортно нито на ски, нито с котки, дори ходенето с тях ми беше някак неудобно. Нямах представа какво правя. Израсналият в горещата Калифорния Алекс е прекарал толкова малко време в заснежени условия, че гледчарът, чиято ледена маса се простира на цели 1200 мък под краката му, доскалното легло е за него новост, която на моменти възприема почти като увеселителен парк. Фреди разказва, бяхме построили нещо като кухня в преспите около лагера ни в подножието и Алекс просто не можеше да се откъсне от лопатата за сняг, направи пейки, рафтове, най-различния гълчета и малки помещения. Имаше почти неотолима жажда за физическо натоварване и упражнения. Среднан го оставихме да се развихри с работата, която ние възприемахме като черна. До като момент от приключенията на Том Сойер. И все пак френетичното нетърпение на Алекс се изостря до болезнена степен по време на пет дни, принудително бездействие заради болята, която се разразява, след като се изкачват до брадли. Фреди продължава, вятърът не беше кой знае колко силен, но не стихваше ден след ден и ни пречеше да продължим типични за аляска климатични условия. Алекс едва се събираше в кожата си от нетърпение. Не спираше да повтаря, а днес, какво ще правим? Напомняше ми на Golden Retriever не можеше да издържи, без да му дадеш нещо, с което да се занимава. За това му казах, днес ще лежим в спалните си чували. Твоята задача е да прочетеш една книга. И така, той най-после се окрути и изчете наградата на Даниел Ульергин, над 900 страници, посветени на историята на световната петролна индустрия, от кора до кора. Общо взето, спогаждахме се идеално, продължава Фреди, но през онези дни на бездействие Алекс леко прекаляваше с мръмкането. Сравняваше всичко с Йосемити. Мити. казваше, можеше да ката я, затвора, по шорти сега. Затворът, е една от любимите скали на Алекс, намира се близо до Сонора. Калифорния, най-накрая времето се прояснява, и триото прекарва последните няколко дни от вакансията си в Аляска, съсредоточено върху югоизточната стена на връх Дики. Едуард, Гейлан Роуел и аз се гордеехме с факта, че се бяхме изкачили по 1500-метровата стена само за три дни през 1974 -ти. и с това бяхме осъществили едно от първите изкачвания в алпийски стил в Аляска. Второто и трето изкачване на същия маршрут, които се случиха три десетилетия по-късно, също отнеха на катараческите екипи по три дни. Алекс, Ренън и Фреди се готвят да предприемат четвъртото поред изкачване. На Дики Ренън води по първата кула страмен, красив терен от стабилна гранитна скала. След това предава штафета на «Експерта», за да ги води по огромната, открита стена след нея. Коварният капан на юго-источната стена се крие във факта, че на около 2-5 от пътя нагоре гранитът се превръща в ужасна, неустойчива, кафява захар. На втория ден от изкачването ни през 1974 времето започна да се разваля, а аз и се екипниците ми такмо бяхме стигнали до тази потенциална задънена улица и далеч не бяхме уверени, че имаме достатъчно екипировка да се спуснем на рапел, ако наистина изпъднем в безисходно положение. Достигнахме пасажа на 32 въже, където Гейлан, който го бе ударил на смели импровизации, заби два малки клина направо в гладката кафява захар, след което постави един не устойчив болт, единствения, който използвахме по целия маршрут. Стана ни ясно, че няма как да преодолем голата скала над болта, затова решихме да спуснем мед, който се залюля на махало надясно. С Гейлан не можехме да го видим, затова зачакахме нервно. Най-накрая чухме гласа му – «Става! Беше открил още стабилен гранит поредица от камени и цепнатини, и благодарение на това успяхме да продължим нагоре». На 6 юли 2013 Алекс изминава тази стена с невероятна скорост, преодолява препятствие след препятствие и фиксира въжето, така че Ренан и Фреди да могат да го последват с помощта на самохватите си. Той се катери се спадрили, а колегите му с планински обувки. Според Фреди, след няколко часа катерене Алекс казал, «Направо не мога да повярвам колко лесно се минава това място. Само не мога да разбера защо съм толкова уморен». Фреди продължава, онази гадна, Ронли възкала в средата на нищото би същи села, почти всеки друг катерач, но Алекс имаше богат опит с такива терени от места, като чат например. Участниците както във второто, така и в третото изкачване решават, че са се отклонили от маршрута по следата на стената докато не се натъкват на болта, оставен от гейлън. Също като нас те го използват да спуснат един от екипа, който на своя ред се залюлява надясно, за да достигне хубавата система от камени. Но Алекс решава, че болтът който е стоял там в продължение на 39 години изглежда зле. Както разказва по-късно, вместо да ме спуснат, да се залюлия е на махало и след това да мине на камината, минах настраних по стената и успешно заобиколих цялото въже. Алекс, Фреди и ни избягват почти всички изкуствени упорни точки по маршрута. Нашият екип го беше оценил на 5 и 9, аз. Те обаче го определят като 5 и 10, което означава, че малкото изкуствени опорни точки, които използват, са от възможно най-лесния вид. По-голямата част от това свободно катерене категория 5 и 10 е детска игра за Алекс, но би било непосилно за нас през 1974, според самия него. Водих един блок от около 30 въжета, почти без да спирам. Все си казвах, след това въже ще дам на Фреди да води, но после поглеждах нагоре и преценявах, че мога да изкача поне още едно. Накрая го оставих да води по последните 150 м където теренът беше смесен и доста страшничът за мен. Той беше нашият нинджа на леда. Времето, за което Триото преодолява маршрута 19 часа разби на пух и прах нашите три дни от 1974 От друга страна, те са имали късмета да изкачат дики в идеални условия – слънчево, безветрено време, далеч по-хубаво от предходните седмици. Ние пък завършихме маршрута на сред свирепа снежна буя със скорост на вятъра 65 км. Ча. Бяхме доволни, че изобщо сме оцелели. Няколко седмици след осъществяването на проекта им изпратих на Алекс имейл, в който го поздравявах за постигнатия успех. Неговият отговор беше като изваден от учебник по скромност. премиерното ви изкачване на дики е било наистина страхотно и мога само да си представя какво е било да се отправиш нагоре по такава огромна стена толкова отдавна. Днес мога да измина такава стена като част от далеч по голям проект за един ден, но по това време това трябва да е било адски голям пробив. В едно интервю, водено от приятеля му Джими Чин, Алекс отговаря на въпроса кое е било най-получителното, преживяване по време на пътешествието в Еляска последния начин. Научих страшно много дребни неща, как да си слагам на например или пък как да използвам ледокуп, но това път си беше катерене, в пообщия смисъл на думата. Мисля, че най-много се изненадах от това колко често разни неща камъни, сняг и късове лед падат по стените. Алпинизмът не е шега работа. Но дори след тази експедиция Алекс продължава да твърди, че няма намерение да става алпинист. Катеренето на връх като Ама Девон заявява той, като има предвид за шаметяващата 6811 метрова планина, която се издига над долината Кумбо близо до връх Еверест не ме привлича ни най-малко. От друга страна, фимейла, който ми изпрати след изкачването на дики, той признава, така или иначе, много би ми харесало пак да отида на гледчерър от някой ден. Такива огромни стени, но се опитвам да не се увличам прекалено по алпинизма. Към края на 2013 обаче Алекс насочва неукрутимата си амбиция към цел, която е пълна противоположност на големите стени в Аляска, маршрут по скала от Пясъчник в областта Ноево Леон в Мексико. През 2013 сидер Райт и Алекс вече са близки приятели и често си партнират на въжето, макар че Сидър е с 11 години възрастен. Запознават се случайно нео капитан през 2006, преди ялец да си спечели слава с еднодневните си соло проекти на «Астроман» и «Ростром». Сидър си спомня, че е бил силно впечатлен от срамежливия, почти непохватен младеж, който се преобразявал в момента, когато поемел нагоре по някоя стена. «Кое е това, хлопе?» – запитал се. Двамата отиват заедно на пътуването до Чехия, което се превръща в основна тема на вдъхновяващия филм, «Острият край», през 2008 и по-късно, след като Алекс си осигурява спонсорството на 2 North Face", стават още по-близки приятели. Веднага си допаднахме, припомня си Сидър, имахме същото сухо, саркастично чувство за хумор. Освен това Сидър успява да долови вродената скромност, която се крие зад понякога арогантната маска на Алекс. Той просто наистина не може да проумее, че не всички са в състояние да правят онова, което той прави, с такава лекота. Също като Рена Оздург и Сидър започва да гради кариера като кинематограф, за това съвместната работа на тримата по някой сериозен проект е почти неизбежна. Този проект се оказва Ел от Чико. Преди началото на 2014 почти всички мои сериозни фри и с изключение само на Муонлайд Бътрес бяха по гранитните стени в Юсимити. Но още по време на първия ми проект на Елпотре Ручико, малкия корал, през 2009, установих, че мястото ми допада извънредно много поради високотехничния стил, който налага сивият дваровик. Това е може би най-хубавата закатерена скала в Мексико и със сигурност най-известната. Атмосферата е наистина прекрасна. Има цял едсет, пълен слуги за потреро, според които скалата предлага изобилие от осигурени с устойчиви ботове маршрути от категории от 5.7 до 5.14, дълги до 23 въжета, както и лесен достъп до тях 5 минути пеша ви делят от повечето подходящи за катерене места, което ви спестява главоболията по търсенето на транспорт. Ниските цени и гостоприемните хора правят преживяването ви още по-приятно. Звучи като туристическа реклама, но моите собствени преживявания напълно отговарят на тези твърдения. Перлата в короната на Потреро е маршрут на име, Елсендер Олуминусо, дълъг 15 въжета, който пронизва стената право нагоре като стрела. Премьерното му изкачване е дело на Джеф Джаксън, Кевин Галахър и Кърт Смит през 1992-и две години по-късно. Джаксън, Смит и Пик Пикок успяват да изкатрят целия 533 метров маршрут свободно. Оценяват го на 5-12 но всъщност той е доста равномерен състои се от 11 въжета 5 и 12 4, 5 и 11. Джеф е редактор на списание Рок К. Андиис и двамата поддържахме връзка от доста години. Известно време пишех и статии за списанието. Искачих се по Сендеро за първ път през 2009 и идеята да го искате свободно веднага се загнезди в съзнанието ми. Но когато се върнах през зимата на 201 g осъзнах, че ще ми коства доста усилия да се подготвя за такова начинание. Сендеро, минава по една стена с северно изложение, покрита с гъста растителност и понеже е достатъчно труден да държи повечето любители на спорта на разстояние, по него няма достатъчно движение и не се поддържа разчистен. Опорите и пукнатините са пълни с растителност и мръсотия и макар че можех да заобиколя най-будливите както си, все пак е трудно да се наемеш с такова изкачване особено при положение, че непрекъснато се чудиш, дали няма и полезен начин. Потеро има репутация на маршрут с доста неустойчиви скали, но според мен това не отговаря съвсем на истината. Да, има доста рунливи участъци, но трябва просто да ги избягваш и да не се хващаш или стъпваш на тях. Гладката повърхност на варовика всъщност е много приятна за катерене. За мен част от очарованието на Сендеро се крие във високата техническа сложност на катеренето. Варовикът на стената е влажен, сив и набразден от водата. Пълно е с малки опори, цепнатини и дупчици, чертите на маршрута са много деликатни. Освен това, опорите са обърнати под много неудобни агли и се налага да заемаш различни трудни пози, които изискват голяма точност и баланс. Необходими са много умения и стилистически маршрут като за старата школа. Варовикът, разбира се, е доста пошуплив от гранита. Някои парчета от скалата просто се отчупват ненадейно. Доста по непредвидимо е, има упори, които са, така да се каже, като «залепени» за стената. Налага се да приемеш на доверие, че няма да паднат точно сега. Планът за унази зима беше Сидър и Ренан да дойдат в Мексико, за да заснемат кратък филм, ако реша да изкатеря, «Сендеро» соло. Но почти веднага усетих, че резервите ми към проекта са прекалено големи. От момента на прозрението ми в чат нататък не можех да спра да се тревожа за негативното влияние, което катаренето ми оказваше на околната среда. Полетът на трима ни до Мексико щеше ще да остави сериозен въглероден отпечатък, да не говорим за останалите членове на екипа, които щяха да управляват дроновете, с чиято помощ се заснемат кадри високо на стената. Оправдани ли бяха разходът на такова голямо количество гориво и употребата на толкова скъпа техника? Само за да бъдат заснети няколко часа катеране на Потре Ручико. Ами ако всички се съберат там, готови да снимат, а аз изведнъж се панирам и откажа да осъществя проекта без въже, защото ми се струва прекалено рисковано. Според мен пътуването ни до Фонтен през 2011 беше класически пример за разхищение както на време, така и на естествени ресурси. Всички отидохме до там със са самолет, до Дяволския залив скула, с лодка на пътешествие около фьордите, а накрая не изкатерихме и един свестен маршрут. Огромно негативно влияние върху околната среда, и то за едното нищо. Не можех да гарантирам, че ще се наема с фрисолото. Имаше още няколко проекта, на които бях хвърлил око главно на «Война на романтиката», в калифорнийските игли, маршрут категория 5 и 12 би от 9 въжета по на една стръмна гранитна стена. Бях го заплановал и упражнявал, но в последствие го отложих. Понзи юни се случи прекалено горещ, еспадрилите ми бяха неудобни и се чувствах притиснат от към време заради други начинания, с които се бях ангажирал игните дни, затова усетих, че моментът не е подходящ. Всъщност има множество солови проекти, които още не съм осъществил. При това положение определено беше по-добре да взема под внимание собственото си мнение и преценка, отколкото външния натиск. Затова усещах, че има голяма вероятност да замъкна Ренън, Сидър и останалите до Потрерочико през януари 2014 за едното нищо. С Сидър прекарахме 4 дни от 9 януари нататък в Катерене. Фиксиране на инвентар и разчистване на маршрута, с изключение на един дъждовен ден, през който бяхме принудени да почиваме. Използвахме въжета и се осигурявахме, за да упражним движенията и григрита, за да ни задържат на място, докато разчиствахме. Минахме с четките всичката мръсотия, клонки, трева и шубраци, които се бяха насъбрали в пукнатините. Катеръческите четки приличат на четки за зъби, само че потвърди. Ако се бяхме захванали наистина сериозно, щяхме да използваме нещо по-едричко по-големи и гъсти четки, например. Работехме от изгрев до залез всеки ден. Колкото повече растения изтръбвахме от повисоките въжета, толкова повече мръсотия падаше по, по ниските Колкото повече едри храсти оплевявахме, толкова повече дребни шубръци се разкриваха под тях. Веднъж започнали, не можехме да спрем, докато варовиковата стена не стане почти като полирана. Някои растения бяха особено трудни за изтръгване, все пак бяха приспособени към доста сурови условия. Кожата на ръцете ми се оправи чак в седмица след като се върнах в щатите. Но Джеф Джаксън ми изпрати един имейл, който гласеше Господ се усмихва всеки път, когато изтръгнеш някое агаве. Пористите и лаиците може би ще сметнат, че отстраняването на естествената растителност от някоя скала би означавало насилствено изменение или дори съсипване на природната среда. Признавам, че и аз съм се питал дали не правим именно това. Двамата са си баче обаче знаехме, че растенията на потеро бързо израстват отново и че стената скоро пак ще прилича на висяща градина. Затова и не се притеснявах толкова, докато скубехме както си и чистехме пукнатини. Изпитвах само смътно чувство на неудобство, че влагаме толкова много усилие за нещо, което би трябвало да бъде по-просто и спонтанно. Но накрая на четвъртия ден, докато се спускахме на рапел надолу покрай чистата, гладка стена, не можех да отрека, че ме обзело удушевление. Не усетих кога съм преминала от «Може и да го мине соло някой път», до «Нямам търпение». Трябва да тръгна на соло тук веднага. Нямам представа какво преобърна нещата така, макар че маршрутът определено изглеждаше по примам лифт без мразотията и растенията, които прикриваха опорите. Така или иначе, вече се чувствах готов и знаех, че ще поема нагоре соло на следващата сутрин, ако времето го позволяваше. Това е странният парадокс на фри солото или поне за мен е така. Очекването преди самото събитие те изпълва с беспокойство и напрежение. Колебанието дали изобщо да се найемеш с това или не е изтощаващо. Когато най-после вземеш окончателно решение, обаче, тревогата изчезва. Самият акт на катаренето всъщност е голямо облегчение. Утрото на 14 януари беше ясно и слънчево. Не исках да отлагам повече. Смятах да се изкача до маршрута сам, все пак, щях да се катая соло. Исках това приключение да си остане лично мое и знаех. Че снимачният екип също е наясно с факта, че външната намеса и присъствие биха променили преживяването. Ленан зае позиция доста далеч, в откритата пустош в подножието, за да може да улови всичко в общ кадър. Сидър прекара няколко часа в насочване на пилотите на дроновете към върха на Елторо, за да ме чакат горе и да заснемат кадри от изкачването ми на последните въжета. Мяхи и се чувствах напълно сам. Не знаех къде са застанали другите, нито пък дали изобщо ме гледат. Просто се отправих нагоре с ясното съзнание, че дори да не успеят да заснемат всичко необходимо от първия път, през едните дни ще можем да повторим някои моменти, за да ги уловят с камерата. Високотехнологичното оборудване беше доставено до Мексико от скизигът фирма със седалище в Болдар. Дронът представляваше малък оптокоптер може би колкото половин масичка за кафе и беше снабден с адски скъп пръстен от концентрични халки, на който беше закрепена камерата, модел на фирма r Като се имаха предвид висококачествения дрон, първокласната камера и фактът, че скизигът беше една от най-добрите компании в този бранш, бяхме сигурни, че ще се получат наистина невероятни кадри. Дронът се управляваше от пилот, чрез едно голямо дистанционно малко като на камионче играчка. Камерата пък се управляваше от брата на пилота. Освен това бяха довели и сестра си за асистент, тя им помагаше да носят оборудването и да прихванат дрона, когато трябваше да го приземят. Ленан снимаше за филмовата компания Camp 4 Кола която на свой ред беше наета от Хен да направи филм за изкачването ми. От Camp 4 разполагаха с камера Ар. Ди, така че Ренън беше овладел работата с нея. Беше довел и приятелката си в качеството на помощник-оператор, така че екипът наброяваше общо петима души, и отделно ние с Сидър, катарачите. На сутринта в деня на солото не ми разкриха почти нищо за това какво ще прави снимачният екип, за да не повлияят на преценката и решенията ми предишните дни обаче ме бяха уверили, че няма да очакват от мен да катаря каквото и да било, ако не се чувствам напълно уверен, и че спокойно бихме могли да заснемем някой полезен маршрут, ако реша, че така ще бъде по-добре. И все пак беше трудно да се освободя напълно от усещането, че съм натоварен с определени очаквания. Бяхме най малка къщичка на върха на хълма, над един от многото кампинги наоколо. Гледката която се разкриваше от нея, беше великолепна. Онази сутрин лениво отворих очи и хвърлих поглед през прозореца към планинските върхове, огрени от първите слънчеви лъчи. Въпреки напрежението бях успял да се наспя много добре. Всъщност почти винаги успявам да си почина както трябва дори през нощите преди сериозни солопроекти. От дивана, където бях спал, лесно можех да видя Сендеро, който се виеше нагоре по стената. Нямаше връщане назад, започнат ежедневните си ритуали след събуждане си пъв си мюсли с кисело мляко, проверих новините на телефона си. Но се постарах да не бързам, исках да оставя сутрешната руса да изсъхне добре. Насилих се да се концентрирам върху екрана на телефона и да не обръщам внимание на хората с камерите и въпросите наоколо, но не можех да се съсредоточа в онова, което четях. Единственото, което имаше значение, беше огреният от слънчевата светлина – Сендеро. Най-накрая се отправих по късата пътека, която се виеше покрай сухите и тръмливи храсти нагоре по склона и по която за 15 на минути се стигаше до началото на маршрута. Еспадрилите, турбичката с магнезии, енергийните блокчета и водата ми бяха леки като перца в сравнение с 180-метровото въже и пълния инвентърник които ми се налагаше да мъкна през последните няколко дни. Един от любимите ми аспекти, характерни за суловото катерене, е начинът, по който то сякаш кара болката да изчезне напълно. Четирите дълги дни катерене и плевене бяха протрили кожата на ръцете и ходилата ми, но сега, вкопчен в първите опори по маршрута, не усещах нищо. Всеки ръб ми се струваше съвършен, всеки захват с пръстите стабилен. Тесните дубки които пъхах краката си, преди бяха ужасно болезнени, но сега ми се струваха надеждни и удобни. Продължавах все по-нагоре по стената, гладко и безопречно упора след опора. Онова, което смятах за пасаж на маршрута, се намираше на върха на второто въже на около 80 м над земята. Стандартната поредица движения се състоеше от набиране с ръце от противоположни страни и тесни. Хлъзгави стъпки, но бях намерил малка хватка джоб, колкото за два пръста от едната страна, и тя ми се струваше посигурна. Натрих дланите си с магнезии. Чувствах се малко нервен или може би просто развълнуван. Или пък възприятията ми се бяха изострили от адреналина. Трудно е да се определят смесените емоции, които изпитвах, но определено се чувствах жив. Знаех, че това е единственият участък от маршрута, на който ще трябва наистина да се напрегна сериозно. Именно това и направих и изпълних поредицата движения като повода. След като се поуспокоих успокоих малко, се почувствах напълно уверен, че ще завърша маршрута, въпреки че те първо ми оставаха 13 въжета. На петото въже има още един пасаж на около 180 м от земята. То завършва с една огромна стална издатина, на която можеш да спреш и да си починеш. Трябваше да изпълня най-трудните движения тук, хванат за стената само за един малък. Осте ръпва въровика над главата ми. Налагаше се да се опра за секунда на плоската стена с левия си крак и да се изтлъскам нагоре, за да вдигна десния си крак почти до нивото на кръста си и да успея да се пресегна с лявата си ръка към една далечна, едра хватка. Това определено не беше най-трудното движение на маршрута, но съчетанието от простота и сложност ме накара да го помня дълго, след като слязох. За мен това е най-съвършената форма на соло катерене да бъдеш почти напълно отделен от стената, открит и заобиколен от въздух. В този вид движение има чистота, която не се наблюдава при катеренето с въже и екипировка. Но колкото и да обичам простотата, знам, че не е толкова лесно да попаднеш в такова положение. Тук, на Сендеро, всичко се навърза идеално, получи се съвършена смесица от естетическо и техническо удовлетворение. Катеренето изискваше постоянна концентрация и отдаденост по пътя, който пресичаше най-голямата стена на скалния масив право нагоре. Оттам до върха всичко мина лесно. С всяка стъпка се доверявах на краката си все повече и повече. Използвах нови поредици движения на няколко от въжетата. Знаех, че ще мога да открия най-лесния път нагоре през направ поглед голото море от Варовик. Когато стигна в скалната издатина по средата на пътя, събух изпадрилите е си за малко. Направих същото пет въжета по нагоре и исках да дам на пръстите си възможност да си починат след десетките метри техническо, натоварващо катерене. В крайна сметка преживяването се оказа точно това, на което се бях надявал. Аз бях просто една миниатюрна точица на обширната, дива скала, но през тези два часа усетих вкуса на съвършенството. Прекарахме следващите два дни в повторно катерене и заснаймане на различни въжета по маршрута. Ефектът, който преодоляването на даден маршрут оказва на психиката ти, до голяма степен се губи, когато се върнеш на него, за да позираш за снимки. Чувството на триумф от постигнатото се разсейва, Но докато надявах и свалях седелката до различните стални издатини и ту се закача в осигуровката, то се откачах, за да се катая пред камерата, се опитах да си напомня че ако не беше това, изобщо нямаше да имам възможността да се катеря по такава стена. Пък и поне се забавлявах заедно с приятели. От самото начало на пътешествието ми Сидър си беше наумил, че иска да се опита да изкатери Сендеро на Репоинт, т.е. като води се свободно катерене, но свъже, без да пъднай нито веднъж. Определено бе моя задача като приятел да му партнирам и да го осигурявам в този проект, той вече бе направил толкова много за мен. Проблемът беше, че имахме билети за самолетния полет на следващата сутрин. Затова не ни остана друг избор, освен да минем маршрута през нощта отправихме се нагоре късно вечерта на 16 януари. Пълната луна так се появи на хоризонта, когато Сидър се залови с първото въже, и бледите и лъчи огряха косо цялата стена. Спокойствието на лунната светлина има нещо почти зловещо. Не включих челника си и работах мълчаливо с въжето, докато обмислях събитията от последната седмица. Заслужаваше ли си? Какво бяхме постигнали всъщност? По първите пет въжета Сидър се придвижваше равномерно и стабилно нагоре по стената. Тишината се нарушаваше само от понякое, освободих осигуровката. Въжето е фиксирано, сигналът, след който започва да се кателя колкото мога по-бързо по въжето, което бе закачил за анкера. По този начин Сидър можеше да пести силите, които иначе би изразходвал да ни осигурява и да оправя вържето. Опитва се да изкатъля всяка дължина за не повече от 4 минути. Именно в този момент обаче започна да ме измъчва въпросът за моралната страна на проекта ни. Пътешествията до места като чат ме бяха накарали сериозно да се замисля за начина, по който дейността ми се отразяваше на света около мен. Преди смятах, че въглеродният ми отпечатък е доста по-нисък от този на средностатистическия американец, понеже живея в минибус и нямам много вещи и уреди. Но когато започнах да чета повече по въпроса, осъзнах, че заради самолетните ми полети все пак спадам по-скоро към горната граница по отношение на ефекта, оказван върху околната среда. Следващата ми мисъл беше да купя въглероден офсет, но след като направих подробно проучване, установих че това далеч не решава проблема така гладко, както се бях надявал. Да платиш на някого, за да засади дървета в държава от първия свят, ми се стори доста по-безполезно от това да подпомогнеш осигуряването на чиста енергия в държавите от третия свят, макар че и двете се считаха за видове въглероден овсет. В общи линии първото означава печалба за богатите, докато второто не само намалява употребата на изкопаеми горива, но и подобрява стандарта на живот, като спестява пари на населението и елиминира здравословните проблеми, причинени от горенето на различни предмети за гориво. Опитъв се да подходя към опазването на околната среда по същия начин, както към катеренето, като си поставях малки, конкретни цели, които да се натрупват една след друга. Такава беше и идеята на «Фундацията на Хоналт». Осъществих и няколко по-малки проекта, например оборудвах къщата на майка ми с соларни панели и спрях да ям месо. Тези усилия може би ще се сторят нелепи на много хора проблемите на околната среда са толкова едромащабни в сравнение с действията на един единствен човек. Но тук е същото като при стените, които понякога изглеждат толкова високи и непристъпни, че се питаш дали въобще има смисъл да се захващаш с тях. Красотата на катеренето се крие в пътя, а не в крайната цел. Докато Сидър се потеше над сложните движения, аз продължавах да се питам дали изразходването на толкова много усилия и ресурси за един катарачески проект не се противопоставя на принципите ми. Минимализмът и скромността, от една страна, и свърскъпото снимачно оборудване, от друга не си ли противоречаха? Струваше ли си да докараме целия екип със самолет до Мексико само за да се насладя на тричасовото катерене по един маршрут? Възможно ли беше от катераческите ми проекти като цяло да има повече полза, отколкото вреда? Как можех да използвам славата, която си бях спечелил с тази дейност, за някаква пополезна полезна кауза? Проблемът с прекалената тревога е, че понякога е способна напълно да те вцепени. Помислих си, че ключът се крие в баланса трябваше да намеля златната среда между ограничаването на вредното влияние върху околната среда и поддържането на приемливо качество на живот. Но кой може да определи какво точно означава понятието «приемливо» в този контекст? Дори не бях сигурен какво ми е необходимо, за да се чувствам щастлив. Нужно ли беше да пътувам непрекъснато? Или дъката я соло, лъчът светлина от челника на Сидър бавно се отдалечаваше нагоре и накрая останах сам под лунната светлина, потънал в безбройните си въпроси. Точно когато стигнахме на половината път нагоре, от подножието на скалата се разнесе силна мексиканска музика, банда Мария, Чипроря за мрака и тишината на пустинята с оглушителните си тромпети и акордеоми. Двамата с Сидър не се сдържахме и избухнахме в смях. Казах му, свирят в твоя чест. Луната бавно плуваше през хоризонта, докато изпълнявах движенията в такт с музиката. Сложих си качулката, за да ме пази от хладния нощен въздух. Върхът се извисяваше на десетки метри над нас и се открояваше като катраненочерен силует на фона на тъмата. И макар че изглеждаше непостижимо далечен, не ни оставаше друго, освен да продължим нагоре. Поехме нататък от упора на упора, като се наслаждавахме на средношното си пътешествие. Филмът на КАМП 4 Колоптив, който Рена Ностърг създава, за да отрази солото на Алекс по Ел минусо е дълъг едва 6 минути и 12 секунди, но е един същински малък шедьовър. 15 липсва му любителският чар, присъщ на филмите на Сандер Филмс, както и хумористичните реплики, вмъкнати тук-там, на това се компенсира многократно от забележителната вещина, с която са уловени и грацията и смелостта на Алекс на стената. Плавните движения на камерата, коятото увеличава, то намалява образа, то се движи в плавен полукръг около Алекс, благодарение на дроновете на скизигът, предават състоянието на духа и тялото, в което той изпада, докато влага всичко от себе си в фонова, в което е най-добър. Някои кадри от филма внушават съвършено ясно и по напълно нов начин, колко опасно е фри като например моментът през един от дните на предварително почистване на терена. Когато Сидер Райт заявява, доста е странно да помагаш на някой приятел в начинание, което би могло да завърши със смъртта му. В този момент камерата се насочва към близкото гробище в град Идалго. Но последните кадри от филма показват Алекс, застанал на две стъпки, които едва се виждат под ходилата му, с ръце, отпуснати от двете страни на тялото, и широка усмивка на лицето. Няколко дни след осъществяването на проекта «Мериан под на алгеограф Географек» взима от Алекс интервю по имейл. Един от въпросите и гласи, защо се усмихваше така в онзи момент. Отговорът на Алекс е типично в негов стил, нямам представа какво точно имаш предвид, понеже още не съм гледал филма, но предполагам, че просто съм се чувствал щастлив. И за да подсили думите си, добавя едно усмихнато личице. И наистина... В опърпаният ефтер, оставен на върха на Ел Торо, Алекс записва с Молив, дългият 15 въжета маршрут, му е отнел 2 часа, а да се изкачи до върха на Ел Торо още един. Филмът на Камп 4 завършва със смелото изказване, това вероятно е най-трудният катерачески проект, осъществен без въже, в историята на спорта. Близо две години по-късно още никой не е оспорил това твърдение, освен самия Алекс. В някои от кадрите, които Ренен заснема точно след изкачването и които в последствие не са включен във филма, той настоява, изобщо не мисля, че съм достигнал границата на физическите си възможности като катеръч. Не беше най-трудното нещо, което бих могъл да направя. Пореден бисер от Алекс, нищо особено – Хона от. Изказванията на зрителите обаче далеч не се отличават с такава небрежност. На Atspi, у супертупол, ком се появяват множество хвалебствени коментари, като например, Този пич е толкова добър, чат страх да те хване. Нямам думи, изумен съм, друг гласи, Потискането на страха е много важна способност, а Алекс е адски добър в това. А може би е толкова способен, че дори не се бои вече. Появяват се и шеговити коментари, като например, Щеше да е доста впечатляващо, ако беше постигнато от човек. Джеф Джаксън, редакторът на списание Робке, Анди Ис и първият катерач, който изкачва, ел Сендеру у свободно, но са въже, през 1994, изказва следното мнение, какво мисля ли? Честно казано, опитвам се изобщо да не мисля за това. Фри и по Сендеру е нещо коренно различно от нещата, които съм правил аз. Или който и да бил друг, впрочем. Не знам дали дядо Коледа някога отново ще донесе подарък на Алекс. По-късно той анализира постижението на Хоналд по с посериозен тон, като го сравнява с собственото си преживяване на същия маршрут. Доколкото знам пише той, досега никой друг не е успявал да изкатери соло толкова високотехнична, натоварваща стена е 11 въжета от категории над 5 и 12 включително. Въжетата са дълги, първите 5 са от по 50 ма или повече, и няма къде да спреш, за да си починеш и да отпуснеш мускулите си. Стената е гладка, почти вертикална. Всеки, който е опитвал такова нещо, знае колко е натоварващо не само физически, но и психически. Лично за мен преодоляването на такава стена от категория 5 и 12 по този начин е като да извадиш заек от шапката на някой фокусник. Думата, магия, не е пресилена. Въпреки, че минаха 20 години, откакто преодоля онзи Маршрут, още си спомням съвсем ясно чувството, че съм се отървал на косам, когато минах на Репуент, свободно и без нито едно падане или увисване, второто въже. Справих се като по и отправях горещи молитви към всички божества и демони, които биха могли да ме чуят. А Хонаут е минал това въже Соло, а после и останалите въжета. Мамка му, как изобщо е възможно. Алекс обаче не възнамерява да легне на лаврите си и да си почива. По-малко от месец след триумфа си в Мексикото и се отправя към място, което никога преди не е посещавал, с намерението да предприеме катерене, каквото никога преди не бил практикувал. Глава 8. Фиц. Алекс Хоналд. Траверсът на Фиц беше идея на Томи Колдуел. Още щом го спомена, веднага се съгласих. Звучи страхотно. Хайде, навих се моментално, макар че никога до тогава не бях ходил в Патагония. Дори не знаех нищо за това място. Въпреки, че е висок едва 3404, Фицрой е най-високата от група невероятни гранитни кули, разположени нагъсто една до друга в Южна Патагония, на границата между Чили и Аржентина. Върхът е кръстен Робърт Фицрой, капитана на Бигъл от легендарното пътуване през 1830, по време на което Чарлз Дарвин започнал да развива теорията си за еволюцията. Премиерното изкачване, дело на бележитите френски планински катерачи Лионел Тере и Гидо Манун през 1952 е вероятно най-високотехничният едромащабен катерачески проект, осъществяван до тогава. Тази група върхове, която включва Серо Торе, Торе Егер, Агоха по и много други, Агохи, Игли, неиспански, е може би най-обширната група стръмни, високи и зашеметяващо красиви планини в света. Гранитете е невероятно добър не отстъпва на този в Юсемити, но Патагония е прословото с лошото си време, с пронизващия вятър, който не утихва с дни, и с огромните блокове лед, които се образуват по почти вертикалните процепи и плочи. Томи се беше катерил за първи път в Патагония през 2006, въпреки че по голямата част от досегашния му опит беше на скала, успя да се справи с някои доста страховити маршрути през онзи сезон. Както споменах в пета глава, първото свободно изкачване на линия де elegance на Фиц Рой беше дело на Томи, Тъфър, Донахю и Ерик Ройт. През онзи февруари върхът бил направо подгизнал и останалите катерачи се отказали, като обявили начинанието за невъзможно. Томи обаче се заел с него при абсолютно същите условия и го изкачил свободно и он сед, без да е виждал маршрута преди. През 2014 Томи се беше запалил още повече по Фицрой Рой, толкова, че когато съпругата му бека роди син през предишната година, решиха да го кръстят Фиц. Въпреки че Фицрой сам по себе си е един наистина внушителен връх, той далеч не е единственият. Намира се в центъра на седем кули, свързани помежду си, които започват от север с Агуха, Гиомет и завършват на юг с Агуха ДГС. Най-голямото предизвикателство явно щеше да бъде да ги свържем в един единствен продължителен маршрут траверса на Фиц. През 2008 Фреди Уилкинсън, с когото си партнирахме на Глетчер Руд пет години по-късно, и Дана Драмунт успява да преодолеят първата половина на траверса от Биомет през Мермус и Вау Билест до Фицрой, но след това се спускат на Рапел от Фицрой и се връщат пеша. Наричат полутраверса си, траверса на мечетата с нежни сърца, понеже прекарали толкова много време сред облаците, че започнали да се шегуват помежду си, на бас, че останалите катерачини се чудят ама, че глупави американци, прекарват цялото си време в облаците. Главните герои от детското анимационно филмче, Мечетата с нежни сърца, живеят високо в небето. Фреди и Дана завършват проекта си за три дни, като бивакуват на открито два пъти. Траверсът на Мечетата с нежни сърца е повторен много пъти след това, но никой не успява да продължи след Фицрой. Проблемът се състоял в това, че на втория катерът се налагало да се катери често с самохват, поради което, когато стигали до върха на Фицрой, въжетата вече били прекалено износени от непрекъснатото триене в скалата. С Томи пристигнахме в Елшалтен първата спирка по пътя към маршрутите в района на Фицрой на 1 февруари 2014. През първите девет дни времето на върховете беше просто отвратително, затова се катерехме само на ниско булдаринг и спортно катерене по малките цепнатини. Около Елшалтен е пълно с хубави места за тази цел. Страхотно, помислих си, так му ще вляза в още по добра форма. Но от друга страна, си мислех, ама че страховите върхове. Чудя се дали няма да е по добре времето изобщо да не се оправя. Катерехме се всеки ден. А вечер отивахме да хапнем в Елшалтен. Доста приятен начин на живот. Дейвид Робъртс. По късно Колдуел пише статия за приключението си в Патагония за зимното издание на Алпинист от 2014. В умело написания, пълен с интересни размишления текст, той разказва и за това колко потрудно е да се отдадеш на някой амбициозен катарачески проект, когато вече си баща. Имах до някъде романтичната идея че ще мога плавно да вмъкна живота на семейството ми в непрекъснатите си пътувания. И така, те ме последваха от Колорадо до Аржентина. След като прекарахме две блажени седмици в Елшаутен, вятърът плутихна, а аз си стегнах багажа. Томи се сбугува с бека на тръгване към траверса на Фиц, като се опитва да умалова опасността, не се безпокой, скъпа, ще внимавам казал и, просто ще покатерим малко скали. Но вътрешно си мисли, че повече от всичко иска да доживее до старини. В същата статия Томи разказва и как се е срещнал с Алекс в долината през пролета на 2012 и колко изненада не остана от безгрижието му. Всеки би могъл да изкатери, стандартния, маршрут на Half дом С дейзита твърдял той, не е кой знае какво. Никой не пада от категория 5 и 1 Привлечен от способностите и приятелското отношение на Алекс, Томи размишлява последния начин върху почти безотговорното отношение на приятеля си към рисковете, които поема, как бе възможно да се отнася към проектите си с такъв непокизъм. Говореше за фрийсоуто си на маршрут като стандартния северо-западен на в дум, сякаш беше просто една малко по живописна разходка. Дори не споменаваше риска от падане и смърт. Сякаш смяташе, че катеренето се дели само на два вида, на опасно и на скучно. Помислих си, че това вероятно е причината, поради която се справя така добре с начинанията си. Намирах явното му безразличие към риска едновременно завдъхновяващо и ужасяващо. В един век на технологията той ми напомняше за някакъв изгубен инстинкт. Ловец воин. Каквито и съмнение да е има Томи, той скоро стига до извода, че от него и Алекс би излязъл страхотен екип. По време на поредицата на тройката, която осъществяват през 2012, през нощта на изкачването по фри Рейдер, наел капитан Алекс е силно впечатлен от катеренето на винкел на Томи на въже, което той би минал на Дюфер и то на тъмно. Томи е също толкова впечатлен от смелостта и енергията на Алекс. Рядко спираше, за да поставя някаква екипировка едва по два-три пъти на въже. Смелостта и увереността му, че няма да падне, бяха някак заразителни. Двамата се катерихме едновременно, а се бе закачил за горния край на въжето и не можех нито да го видя, нито да го чуя. Над мен въжето сякаш изчезваше в нищото. Ръцете ми вече трепереха от умора, а главата ме болеше от обезводняването. Молех се Алекс да е поставил все нещо на стената, но беше най-добре да не мисля твърде много за това. Когато се изравняват, Томи и Алекс повеждат приятелски спор относно фрисолото. Томи има известни резерви, както самият той коментира по покъсно, Алекс е най-стабилният катерач от гледна точка на технически способности, когато някога съм виждал. Но независимо от това се безпокоя за него. Никога не съм се опитвал да го разубедя да не предприема някое фри и соло, просто изразявам притесненията си по въпроса пред него. Но вместо да се разтревожи, той започва да се опитва да навие мен да се заема с такъв проект. Изкатерихме се заедно по кадифения език в червените скали, закачени на въже. Алекс водеше пасажа, категория 5 и 12, когато се пък хлъзна. Но увисна на един пръст. Всеки друг на негово място щеше ще да пъдне. Наглас казах, еха, доста впечатляващо, но вътрешно, разбира се, си мислех, ами ако беше соло в този момент. В статията си за алпинист Колдуел обяснява и как проектът на тройката, който осъществява с Алекс, му е дал идеята двамата да обединят сили, за да изкачат траверса на Фиц. На върха на Хаувдум, след като са изкатерили около 80 въжета в рамките на 21 часа. Усетив, че за мен тройката е едно изпитание на човешката воля и издържливост и че искам да се опитам да направя нещо подобно още веднъж проект, който да ме накара да почувствам огромния обхват на човешките възможности и на разрешените загадки, които продължават да се крият в света. Но Алекс беше просто прекалено добър. Огромните стени сякаш се смаляваха наполовина под пръстите му. Зачудих се какво бихме могли изкатерим, ако отидем в Патагония където страховитите бури и още по страховитите планини превръщаха бързото и леко катерене в необходимост, а не просто в готин номер. Алекс Хоналд, когато времето най-после се оправи на 12 февруари и прогнозата сочеше, че ще се задържи така през следващите няколко дни, сто ми се отправихме нагоре. Според нас голямото предимство, с което разполагахме в сравнение с предишните катерачески екипи, които се бяха опитали да поколят траверса, беше фактът че вместо да се катерим като водак и втори, щяхме да се катерим почти едновременно. Това щеше да означава по-малко протриване на въжето. Също както бяхме направили на тройката в Йосемити, и тук се редувахме да водим на големи блокове от понад 250 мъв всеки. Едно от нещата, които превръщат катеренето с Томи в наистина страхотно преживяване, е фактът, че можем да водим еднакво добре, макар че на този траверс той по -е всички заледени и смесени като терен въжета, понеже имаше значително по-голям опит с тях. Изкатерихме първата кула, Агоха Гиумет, не само две въжета, макар и по-дълги. Отнени едва два часа и половина да изминем 300-метровия маршрут на Бренер Москилни. Както се оказа, Ролу Ролан Догариботи и Колин Хейли са се опитвали да преодолеят траверса на Фиц по същото време като нас. Роло е истински спец, когато стане дума за патагония не само по отношение на историята и но и от към опит. Правил е повече премиерни изкачвания на маршрути, тук от когото и да било. Освен това, се беше превърнал в нещо като пазител, който се грижаше за областта, подобряваше пътеките, съставяше наръчници. Засякохме се с него и партньора му на върха на Гиомет бяха се покатерили до там по различен маршрут. Ролу беше претърпял операция на бедрото предишната година и сега много го болеше. Затова, колкото и да не им се искаше, на двамата им се наложи да изоставят проекта си. Ролу бе така любезен да ми даде на заем алуминиевите си копки, които се оказаха изключително полезни по треверса. Придвижвахме се с възможно най-малко товар, тъй като предполагахме, че бързината би означавала по-голяма безопасност. На инвентарника ни имаше 17 френда, шепа клеми и 14 въжени примки. Нямахме клинове. Разчитахме, че ще намерим фиксирани анкери или може би дори фиксирани инвентар по пътя, който да допълни нашия. Истинският въпрос беше дали ще намерим анкерите за рапел, оставени от предишните катерачи, за да можем да се спуснем по дългия път надолу от кулите, докато се придвижваме нататък по върховете. Имахме едно въже за катаряне, дълго 60 ма, и едно тънко въже, дълго 80 ма, което нямаше да използваме за да водим, а за да се спускаме на рапел. Когато завържихме двете едно за друго и ги прокарахме през анкера, можехме да се спуснем до 60 ма. След това ги издърпвахме и ги използвахме за следващия рапел. За заледените участъци бяхме взели само един леден клин и едно единствено сечиво кобра на блест, диаманди, къс метален ледокупци с извита дръжка и остро, на зъбено острие. През по-голямата част от времето се катерехме с леки обувки за подход. Еспадрили само на най-трудните въжета. Не използвахме планински обувки, закачахме копките на обувките си за подход. Резултатът не беше особено стабилен, понеже подметките и ръбовете на обувките бяха прекалено меки и гъвкави. Освен това носехме един спален чувал, една пухенка, газова печка и три кутии газ. Отначало не възнамерявахме да взимаме палатка, но през един от тренировъчните ни дни, когато времето беше лошо, прекарахме нощта в палатката ни и фирст лигът на блест диамонди и осъзнахме колко поудобно е така. Представлява забележително добър заслон. А тежи е половин килограм. В последната минута решихме, че ще е по-добре да я вземем и слава богу, че стана така. Бяхме твърдо решени да пътуваме с малко багаж, така че да успеем да опаковаме целия си инвентар. Печката, горивото и храната в една раница от 7 килограма, за водача. И една от 11, за втория. Като за неколкодневен планински траверс това е наистина адски леко. По-късно някакъв неосведомен журналист ни попита дали с нас е дошъл и снимачен екип. Как ли пък не, но То Томи носеше една много лека камера, с която се опитахме да се заснемем един друг, как се катерин по траверса кадри, които евентуално биха могли да бъдат превърнати във филм, отразяващ проекта. Освен това, имахме iPhone, с които да правим снимки. Всъщност моят телефон беше едно от най-важните неща, които носех на него бях за около 60 карти на маршрутите от различните кули. От върха на Гиумет минахме по хребета на планината към Агоха Мермус, чийто връх достигнахме точно в 5 часа след обед. 4 часа по-късно опънахме палатката на самия връх на планинското било и се настанихме да бивакуваме за първи път. Тази нощ аз взех похенката, затопих се и се наспах много добре. Чак няколко дни по-късно Томи призна, че е прекарал цялата нощ, трепереки. На всичкото отгоре продължих да използвам похенката през следващите две нощи и мислех си, че аз, изнеженият калифорниец, имам доста по-голяма нужда от нея от закоравелия колорадец. Най-накрая, когато Томи неохотно призна колко му е студено, аз осъзнах, че се държа егоистично, и му отстъпих похенката. Продължихме нататък в 8.30 ч. сутринта на 13 февруари. От ни един цял, адски дълъг ден да преодолее Маго Хавал Биоис и да изкачим кулата нагорета по маршрута на Касарото. Остановихме, че той предлага едни от най-добрите условия за стално катерене по целият маршрут, включително и движение свободно до категория 5.11 Онзи участък, по който водех аз, беше един от малкото по целия на който ни се наложи да си облоеме с падрилите. Минахме свободно, в френски стил, всичко, което можехме, като или използвахме вече поставените устройства за опора, или поставяхме френдове или клеми. И все пак използвахме много малко изкуствени опорни точки нямаше нищо, което бихме оценили на нада първи. Чак в 7, 45-ча. Вечерта пристигнахме в подножието на последната стена на северната кула на самия Фицрой. Бяхме страшно изморени от 11 часа катерене без почивка, но мястото явно не беше подходящо за бивък, затова решихме да се опитаме да се изкачим по стената и да нощуваме на върха. Освен това, сметнахме, че ще бъде по-безопасно да се катерим на студено, отколкото да изчакаме до сутринта, когато слънчевата светлина огрела стената. Можеше да растопи леда и снега и върху нас да започнат да падат какви ли не отлъмки. Веднага забелязахме, че на стената има много повече сняг и лед, отколкото бяхме очаквали предишното лято се беше случило особено мокро. Беше ред на томи да води. Докато си проправихме път нагоре през хаоса от сняг, лед и скали, постепенно стигнахме до участъка, който се оказа ключов за целия траверс. И именно там нещата станаха доста страшнитки. Покритата с кора от лед стена би представлявала сериозно предизвикателство дори за катерач, който разполага с пълен набор приспособления за лед, голямо количество ледени клинове и котки, стабилно закачени за планинарски обувки. А за Томи, който бе ден само с са един леден клин, едно приспособление за лед ледокопа кобра и котки, нестабилно прикрепени към леките му обувки, си беше истински кошмар. Докато си проправяше път нагоре през поледицата, той извика надолу към мен. Знаеш ли, не съм съвсем сигурен за тая работа. Нетипично за него колебание. Опитах се да го окуража. Спокойно, пич, извиках, бетон си. Но самият аз също не се чувствах особено уверен. Отледа леда извираше водопад от една дубка в планината, която, по думите на Томи, прилича на драконова паст. Покъсна той е воденето по онзи невероятно рискован участък в статията си за алпинист. Последния начин, забива му на единствения си ледокоп в новообразовалия се лед под струята вода. Върхът му се плъзга насам натам, след което хлътва в една малка цепнатина. Трябва да побързам. След още половин час водопадът ще замръзне и всичко ще се покрие следена кора. Малкото клеми които разполагаме, ще се използват лесно от цепнатините, а котки, привързани към обувките ни, направо ще се превърнат в къмки. Ръката ми трепери, шмугвам се под водопада и си поемам ляско въздух, когато мразовитата вода се просмуква пред всяка възможна пролука в дрехите ми. Забивам ледокопа в един отвор, набирам се на него и поставям една клема. Поглеждам надолу, големият, сух скален корниз се простира под мен като остров. Побиват ме тръпки. Знам, че е прекалено късно за връщане назад. Нямам друг избор, освен да продължа и то бързо. Исках приключение, но това вече май е беше прекалено. То ми прекара следващия половин час, мятайки се като риба, закачена на кокичката, както самия той го описа. Най-после обаче се наведа яско на едната страна и успя да постави една мъничка клема в една пукнатина. Не беше сигурен. Че ще издържи, но я хвана с две ръце и се залюля на страни. Беше подгизнал до кости, трепереше и беше на ръба на хипотермията, но най-накрая беше успял да се добере до суха скала. Слънцето отдавна беше залезло, То ми включи челника си и се отправи нагоре по изкуствените опори на цепнатината. Най-накрая можеше да свали копките и да продължи нататък свободно. Както самият, той написа по-късно, грубата скала протрива кожата ми. По опорите остава кръв, дрехите ми започват да замръзват. Ледената коричка по поякето ми скърца, при всяко движение от него се сипят ситни кристалчета. Въжето става твърдо като от стомана. Катъя се все по-бързо, за да успея да се стопля поне малко. От време на време нямам друг избор, освен да разбия леда, който препречва пътя ни, и парчетата от него се посипват върху главата на Алекс. Едрите късове удрят по гърба и раменете с глухи топвания. Добре ли си, викам надолу. Супер съм, страхотно се справяш, отговаря той, но в тона му се усеща пресиленост. През цялото това време носех и двете якета, с които разполагахме леката пухенка на Томи и голямата пухенка. Томи беше само по суитшърк и шошляково яке. Беше направо невероятно след като покизна под водопада, продължи да се катери, докато накрая не изсъхна и не се стопли отново. Понеже аз не правех нищо, освен да го осигурявам по 45 минути, редувано с катерене по 15, ми стана доста студено. Много е впечатляващо, че то ми издържа на толкова ниски температури. Адски кора Пит е, най-накрая усетихме, че ъгълът на стената става малко по-поносим. Но сега пък на Томи му се налагаше да води по 180 метров участък, с смесен терен, и то по тъмно. Беше стандартно труден неконкретизиран пасаж, но имаше много сняг. Понеже разполагахме само с един уред за лед, Томи го взе, за да води с него, което означаваше, че аз трябваше да се катеря, успоредно само с помощта на котките. Тъй като въжето просто изчезваше нагоре в тъмнината и не знаех дали Томи е успял да постави някаква джаджа, ми се налагаше да го следвам, като се водя само по следите от ледокопа, които оставяше след себе си по маршрута. И, общо взето, да се вкопчвам в скалата с ръце. Беше доста страшнитко. Приближихме върха едва към 2 часа през нощта. Точно под него открихме едно ъгълче зад скален курнис, в което можехме да опънем палатката си. Ама, че ден, отбеляза Томи. Влязохме в палатката и се вмъкнахме в единствения си чувал. Понеже аз пък взех похенката, Томи прекара още една нощ, мразнейки, без да се оплъче. Трябва да призная, че на унази стена далеч не се чувствах толкова уверен, колкото обикновено. Това беше един от най-трудните дни в цялата ми кариера на катарач. След едва-три часа неспокоен съм двамата събрахме палатката и продължихме към върха на Фицрой. Не останахме дълго там, понеже още бяхме смъртно уморени и направихме само няколко снимки. Но оттам нататък щяхме да продължим напред, отвъд, траверса на мечетата Снежни сърца, който Фреди Уилкинсън и Дана Драмун бяха изминали за пръв път през 2008 за да слезем от Фицерой и да се спуснем до седловината между него и Агоха, как и то, трябваше да се спуснем на 20 отделни отсечки на рапел по маршрута на Франко Аржентин, а той бе заприличал на същински водопад. Трите слънчеви дни бяха разтопили всичкия лед на южната стена, затова въжетата подвизнаха като гъби, а и ние се измокрихме до кости, което не беше чак такъв проблем, понеже времето беше топло и приятно. Един наш познат, Уит Марго, тък му бе извел успешно свой клиент по един от заледените маршрути от другата страна на Фиц и се засякохме с него близо до върха. Дадени доста добра предварителна информация относно анкерите на рапелите беше ни от голяма помощ. Но после, докато се спускахме на рапел надолу по стената, ледокопът на клиента му профуча точно покрай нас с около 1 милион километра в час. И явно го беше изпоснал, без да иска. Като цяло беше доста странна среща. От седловината между Фицрой и както нататък обаче катерихме почти неизследван терен. Успехме да си проправим път през и около множеството остри върхове на какито, но се изправихме в подножието на северната стена на Абуха по инсенот едва в 6 часа вечерта. Тук беше и вторият сериозен участък, който трябваше да преодолеем премиерното му изкачване бе дело на Диин Потър и Стев Дейвис през 2001 маршрутът беше доста труден, 300 мъдълъг и с лоши скали и недобра екипировка на няколко от въжетата. Диин и Стеф го бяха оценили на 5 и 11 дия първи. Освен това, трите дни непрекъснато катерене бяха започнали да ни се отразяват. Кожата на пръстите на Томи се беше протрила до кръв и вече много го болеше. Напоин се по продължението на цялата стена, но вместо да се катери едновременно с мен, Томи се катереше втори, за да щаги пръстите си. Привързвах въжето към манкерите по пътя, за да може да се катери с самохвата, докато аз продължавах нагоре соло, колкото можех по-често, за да направя пътя му по лед. Тук беше един от малкото пъти, когато ми се наложи да се преобоя и да си сложа еспадрилите. След това успях да измина всичките 300 ма само за 3 часа и 15 минути. Имаше само един участък с наистина лоша скала близо до върха, но като цяло беше лесно. В началото имаше малко отчасти неосигурено катерене по стената, което беше доста интересно. Но почти целият маршрут минаваше по много приятни за катерене скали и аз направо летях нагоре. Чувствах се, сякаш съм си у дома, в долината. Колкото и да бяхме капнали, продължавахме да се катерим максимално експедитивно и да се сработваме отлично. От време на време спирахме за кратки почивки, както и за да снимаме клипчета с камерата на Томи. Освен това добавихме и наши коментари за преживяването. В един момент, например, Томи заяви пред камерата, това трябва да е най-живописният маршрут в целия свят. На върха на Фицерой белезах на около 150 мъг под нас няколко катерачи, по или по друг маршрут, и възкликнах, там долу има хора. Хайде да слезем да ги прегърнем. Томи се обърна към мен и попита, кажи на публиката къде сме. Аз послушно отговорих, на върха на поинсенот. Малко глуповато, но кой знае какво би могъл да направи един добър монтажист с такива кадри. Отново опънахме палатката си този път точно под върха на поинсенот, от южната страна и успяхме да дремнем още няколко часа. Докато аз готвех вечерята, томи ми се опита да направи нещо като малка платформа от камъни за палатката, за да можем да спим наравно. Но се предаде посредата на начинанието, защото просто не се получаваше скалният корниз, на който се намирахме, беше прекалено неравен за целта. Затова накрая спахме с крака, увиснали над пропаста, и с по няколко камъка, които ни убиваха под гърба. Палатката винаги се оказваше в пълен хаос на сутринта. Но успяхме да се по-наспим. Умората прави чудеса дори с най-неудобните условия за спане. И все пак си спомням този бивък като най-гадната част от целият траверс. Дългото катерене вече започваше да си казва думата. Далеч не се хранехме достатъчно, като се има предвид енергията, която изразходвахме, а и ядяхме в движение. Спомням си, че в един момент и двамата хапнахме полента с една от лещите на счупените слънчеви очила на томи, понеже не можехме да си намерим лъжицата. Но успявахме да се хидратираме, добре използвахме сламките които бях донесъл, за да смучам водата от малките пролуки в скалата. Или пък ядяхме сняк. Екипировката и дрехите ни обаче се бяха опърпали адски много. Обувките ни се разпадаха, а подът на палатката бе усеян с дубчици, пробити от острите камъни. Панталоните ни бяха разкъсани на много места. Бяхме успели и да изборим спалния чувал на едно място. Раниците ни не приличаха на нищо заради многото влачене през камините. На всичкото отгоре, Томи бе успял да изпусне едната си е някъде по пътя. Дори не я видяхме да пада в пропаста, просто в един момент изчезна. Може да се каже, че на «Траверса на Фиц» тествахме качествата на цял набор катерачески продукти. Слизането по 900-метровата южна стена на Пуинсенут се оказа вторият пасаж по целия траверс. Оттам не минават много катерачи, но просто нямаше как да продължим, без да открием и използваме фиксираните анкери, които бяха оставили. Ако не успеехме и ни се наложеше да използваме собствени, нямаше да ни стигне дори целият инвентарник. В такъв случай щяхме да сме принудени да изоставим цялото начинание и да се спуснем обратно. Да се спускаш на рапел на сляпо по стена, която не познаваш, е доста страшно. Изминаваш 55 и, и започваш да си мислиш, леле, вече много се надявам да намеря някой анкер. Слизахме пеша навсякъде, където беше възможно, но на повечето места нямахме друг избор, освен да се спускаме на рапел. По едно време Тони просто взе един камък и го завря в една 10 сантиметрова пукнатина вместо анкер. Уха, правил ли си нещо подобно преди? Попитах го. Няма грешка, успокои ме той. В крайна сметка не се отклонихме от маршрута нито веднъж. Томи описа състоянието ни през онези часове много красноречиво, има моменти, в които настъпва нещо като общ делириум на електризирана атмосфера, като преди буя. В музъците ни бушуват най-различни вещества – допамин, норепинефрин, ендорфини. Съсредоточаваме се повече и сме още по-експедитивни от обикновено. Засилва се усещането, че мислим еднакво, като един човек. Нещо като шесто чувство сякаш ни предупреждава за всяка неустойчива опора или трудно забележим заледен участък. Всяка стъпка е точна и уверена. Ситуацията е толкова нереална, че това само ни вълдушевява и надахва още повече. Започвахме да си мислим, че наистина ще успеем да довършим целият траверс. Оставаха ни само три кули и нито една от тях не беше толкова висока или трудна, колкото по инсенут. Изкачихме се по маршрута на Пиола Анкер, полагоха Рафайл Хуарес 300 м дълъг и оценен след премиерното си изкачване на 511А1, но скалата е, в общи линии, доста добра за катерене. Водех аз, оботв е спадрили, атомито ме следваше, то се катереше едновременно с мен. Когато наближихме края на маршрута обаче, се натъкнах на една 45-метрова цъпнатина категория 5 и 10B, за която щяха да свършат работа само френдове номер 4. Единият и ръб бе заледен. Не разполагах с такъв френд в инвентарника, Затова няколко пъти се опитах да вкарам един номер 3 и да го дръпна, за да проверя дали се получава. Тъй като беше прекалено малък, едва успяваше да се опре въглите на цъпнатината. Нямаше да успее да ме удържи, ако паднах, но поне помогна при катеренето. Тази случка ясно показва колко е трудно да се ориентираш по определената категория на маршрутите в страни, където практикуват катерачи от всякакви националности. Независимо от това, успяхме да преодолеем маршрута на две дълги въжета и ни отне само 2 часа и 45 минути. След малко повече от 2 часа бяхме минали по острия хребет на планината и се бяхме изкачили на две дълги въжета до върха на Агуха сент -Экзупери. До този момент обаче въжето ни вече бе започнало да се къса поради честото търкане в абразивния гранит, на което го подлагахме. Една част до толкова беше изтъняла, че ни се наложи да я отръжем, след което ни останаха само 38 ма използваемо въже. Останалите 22 мът взехме с нас, за да ги нарежем на помалки малки парчета и да ги използваме за въжени примки на анкерите, когато се спускахме на рапел. Това обаче означаваше, че можехме да правим само изключително кратки рапели с остатъка, който сгъвахме двойно на поедва 19 м. Ако не беше толкова ветровито, можеше да използваме тънкото 80 метрово въже за по рапели, но вятърът го заплиташе така, че просто ни побудяваше, докато успеем да го оправим. Затова го навихме, пъхнахме го в една от раниците и предпочетохме да се спускаме на покъси, но и по сигурни рапели с помощта на 38 тема хубаво въже, които ни бяха останали. Томи поемаше надолу пръв и извикваше, готово, когато се спуснаше успешно. Знам, виждам те точно под мен, отговарях му аз все пак беше едва на 20 мъпо надолу. След като той се спуснаше, понякога извъждах някоя част от инвентъра. Просто за да ни останат повече. Затова се случваше да се спусне на рапел от един единствен френ или клема, което може да бъде доста рисковано. Ако се откъсне, си мъртъв. Постъпих така на няколко различни места, просто трябваше да песя оборудването ни колкото се може повече. По хребета между Рафаел Хуарес и Сент-Екзупери се катерихме едновременно с помощта на 22-метровото ни въже. Опитвахме се да запазим по дългата част за катеренето след това, а и 22 ма са предостатъчни за катерене по хребет. Докато аз водех, стигнах до една куличка, висока около 6 метра. Нямаше къде да се постави каквато и да е джаджа. Затова казах на Томи да почека, покатерих се по нея и се спуснах на рапел от другата и страна, като използвах тежестта на тялото му да ме държи стабилно. След това... Когато и той стигна до нея, просто преметна въжето през малкото рокче върха и се спусна на рапел от другата страна. Нямаше истинска точка само естественото образование, което приличаше на рок, зад което минаваше въжето. Когато минахме, просто го освободихме и то падна. Беше много странна конфигурация, непрекъснато прибягвахме до такива импровизации. Именно за това бяхме толкова побързи от обикновено. Спускането на Рапел по южната стена на Сентек зопери опери минава по една наистина много голяма стена. Но тук извадихме късмет. Преди няколко години на същата тази стена се беше случил сериозен инцидент, затова сега беше покрита с най-различни неща, останали от мащабната спасителна мисия Амкери, фиксирани въжета. Стори ни се, че ни се наложи да направим безброй спустания на Рапел по 19 19-ма, а и вече бяхме адски уморени. Но най-накрая успяхме да се спуснем. Беше вече късно вечерта, в седловината под последната кула Агуха Делреса да устройхме четвъртия си лагер. Този път Томи най-после се уме да се добере до похенката, затова успя да се поступли. На мен също не ми беше твърде зле, понеже бяхме на сравнително малка надморска височина. През онази нощ успяхме да се наспим добре цели 6 часа, но онова... Което ми разтревожи, беше фактът, че на сутринта се чувствахме напълно изцедени. На петия ден почувствахме разрушителната сила на прословутите патагонски ветрове, които задуха от запад от към гърбани. Докато напредвахме по Агоха Делсе, беше толкова ветровито, че ни се наложи да изчакваме и да планираме темпото си на катерене. Така, че по трудните моменти да съвпадат с затишията иначе рискувахме виелицата да ни отнесе от стената. Но успяхме да покорим върха, а после и да се спуснем надолу до глетчера, и всичко това до 10 часа сутринта. Облегчението ми беше огромно, оставаше ни само да изминем последната отсечка пеша. Единственият проблем беше, че зрението ми бе започнало да отслабва. И явно бях развил лека форма на снежна слепота. Петчасовото влачене дуел шалтен пресичането на гледчера през мекия сняг, стигащ до коленете ни, който правеше газенето още поистощително беше истинско мъчение. След като най-после го преминахме, свалихме мокрите си дрехи, и макар че бях уморен като куче, се почувствах адски щастлив. По-късно наши колеги щяха да хвалят траверса ни на фит с думи като алпинизъм от съвсем ново ниво. Самият роло, Гари бути не особено словоохотлив мъж с доста високи стандарти ни поздрави в едно списание последния начин, от мен уважение, уважение и още уважение. Но на мен не ми се струваше, че сме заслужили чак такива хвалби. То ми се отличаваше с непоклатим оптимизъм и през цялото време се бяхме разбирали добре. Усетих проекта поскоро като една наистина забавна петневна вакансия с един от най-близките ми приятели. Горде се с факта, че в продължение на целия траверс над 5,5 км по смесен терен, който включваше катерене и спускане на общо 4000 хилядима, и при това беятски технически не паднахме нито веднъж. Първият катерач, който ни посрещна в Елшаутен, ни каза. Вече бяхме започнали да се притесняваме за вас, хора. Нещо явно не беше наред. След това научихме. Само два дни порано Чад Келук, 42 годишен американски катеръч с много богат опит бе загинал, докато слизал от Fitzroy след изкачването си по маршрута, суперканалета. Докато се спускал на рапел, се откъртило едно едро парче скала, което го ударило по главата. Починал на място, точно до партньора си иен с Холстен, който висел на стената до него. След това Холстен бил принуден да довърши маршрута сам. Томи познаваше чат по-добре от мен. Всъщност аз бях разменил само няколко думи с него. Затова трагедията се отрази на Томи несравнимо по-зле. Както в статията си за алпинист, повтаряме си, че можем да сведем опасностите до нула. Поставяме си цели, за които сме сравнително сигурни, че можем да изпълним, без да загинем. Алекс може да прецени с изключителна точност всяко движение, когато не използва осигуровка. Аз мога да взема въже за допълнителна сигурност. Можем да се отнасяме към катаренето като към поредица от чисто спортни постижения или като към пътешествие в търсене на някакво прозрение. Но истината е, че злополука като тази можеше да се случи с всеки го от нас. През следващите няколко дни над катараческата общност в Елшалтен на тягостна тишина. Хората обикаляха безцелно, сякаш не бяха съвсем сигурни какво да кажат или да направят. Всяка нощ продължавахме да се събираме под приглушената светлина на лампите и да пием червено вино на старите дървени маси на Ласенера. Постепенно смехът се завърна, но продължавахме да говорим за различните ни катарачески проекти тихо, с наведени глави. Освен това, смъртта на Келук явно накара Томи да преосмисли отношението си към екстремното катерене. Вече беше на 35 години и по време на Траверса често беше мислил за Бека и малкия Фиц, които го чакаха да се приберело дома. Както пише в заключението на статията си, от една страна, дълбоко в себе си аз още съм просто едно хлопе очаровано от света и нетърпеливо да се впусне в приключения на далечни, високи върхове. Но от друга, съм баща. А това означава, че вече не ми е позволено да умра. Глава 9 – Напрети и нагоре Алекс Хоналт Бащата на Томи, Колдуел, Майк, беше опитен катерач и се бе постарал синът му да научи много от тънкостите на занаята още от дете. Томи бил едва три годишен, когато започнал да се катери. Преди няколко години Томи ми спомена как баща му му е разказал, че около 25 има от близките му познати са загинали по време на катерене. Сега, в средата на 30-те си години, Томи също се беше добил в черен списък от приятели, намерили смъртта си при злополоки на скалата или в планината. На всичкото отгоре бе преживял кошмара да бъде отвлечен от бунтовниците в Киргистан, които го бяха влачили през планините със себе си, и да се страхува за живота си през цялото това време. Именно Томи бе бласнал от урвата бунтовника, пазещ него и тримата му другари, благодарение на което успели да избягат. Тази постъпка ужасно му тежеше на съвестта. За да облегчат чувството му за вина, останалите трима се споразумели да не оповестяват публично кой точно го е направил. Но Том знаел, че не би могъл да си прости такова нещо. Още преди четиримата да достигнат безопасността на правителствения лагер, той твърдо настоял да поеме отговорност за действията си. Когато по-късно разбрали, че бунтовникът като по чудо оцелял след падането, Томи изпитал много слабо облегчение защото научили и че веднага след това е бил заловен от правителствените войници. Което означава, че дори да е още жив, а никой не знае със сигурност ще е в затвора до края на живота си. За разлика от Томи, аз, до 28 годишна възраст, се бях разминавал с ужасното преживяване да разбера, че мой приятел е загинал при злополука. Най-значимата смърт, с която бях имал нещастието да се сблъскам, беше тази на баща ми, който почина от сърдечен удар, когато бях на 19. В известен смисъл, аз все още не бях успял да приема и осмисля напълно този факт. Около месец след като се върнах от Патагония, обаче, от Националния парк Зайон, пристигна ужасна новина, която разтърси силно всеки от мнозината, които засягаше. Шон Дирик беше мой партньор в много от най-важните ми проекти в «Юсемити», включително и «Поредицата» от три големи стени за един ден през 2010. Той беше и човекът, който ме снима за Съндерфилм на «Носа», след което ме придружи през остатъка от пътя до Ел Капитан и се присъедини за подхода ми към Халфдун, като през цялото време не спираше да снима. Имали сме и моменти на приятелско състезание, като например съревнованието за рекорда за скорост на «Носа», когато Шон и Дин Потър обединиха сили, за да успеят да го подобрят, преди аз и Ханс Флорин да направим същото. Всички му викаха «Стенли», тъй като бе първият човек, изкачил стената на зодиака най ел капитан с помощта на чук на марката «Стенли» от онзи вид, който можеш да си купиш във всеки железърски магазин». Не е разполагал със специален катарачески чук, но пък е имал хъсфизишък. До 2014 Стенли бе натрупал богат опит и като бейсджъмпер. На 13 март се качил сам на върха на една висока скала в областта Уест Темпъл в Зайон. Бейсджъмпингът е незаконен в националните паркове, затова не споделил с почти никого къде отива. Освен това решил да скочи през нощта, било пълно и всичко се виждало сравнително ясно. Използвал е за да може да управлява спускането си поне до някъде. По онова време той беше на 38 години и щастливо женен за мияка бременна в седмия месец с първото им дете. Изминала една седмица, без тя да получи вест от него. В началото не се е притеснила, просто предположила, че няма обхват на телефона. Едва след като Стенли не се явил в уречения ден за ангажимент, който бил поел пред едно киностудио, хората започнали да се безпокоят. След това единственият му приятел, който бил осведомен за плановете му, разказал на останалите за тях и рейнджерите от парка заедно с група от най-близките приятели на Стенли започнали да претърсват подножието на скалата, от която предположили, че е скочил. През ума им минавали най-различни мрачни, страшни възможности най-лошата от които била Стенли да е загинал някъде бавно, сам и не способен да помръдне. Десет дни след нощта на скока му Потър и още няколко души най-после открили тялото му. Станало ясно, че е загинал моментално поради силен удар. Скокът, който планувал да направи, щел да бъде лесен за него на дневна светлина, но Дин, който също беше много добър в този спорт, стигнал до логично заключение какво най-вероятно се е случило. Стенли е планирал да прелети през един виобразен ъгъл, формиран от две ставни издатини доста ниско на скалата. Докато е приближавал към него обаче, вероятно е минал в сянката на луната, високата скала е пречела на лъчите да стигат до там. И понеже не е можел да види ясно къде е скалата, а е разполагал все два секунда-две, за да се насочи в правилната посока, сигурно се е ударил в една от стените, а после и в една от скалните издатини. Ако се бе ударил само веднъж, може би е щел да оцелее, но вторият удар е бил неизбежен и фатален. Не бях особено близък с Стени, но все пак бяхме приятели. Смъртта му дълбоко ме опечали, особено като си помислех за народеното му дете. Фин Стенли Лири се появи на бял свят два месеца след злополуката. Но в същото време и това може би е бил психологически механизъм, с който подсъзнателно съм се опитвал да оправдая сам себе си реших, че смъртта му няма връзка с рисковете, които самият аз поемах като катерач. Всички мислят, че солото е рисковано, но според мен бейсджампингът е наистина прекалено опасен. Опитах по традиционната форма на спортното скачане с парашют, от самолет през 2010 трябва да призная, че бях любопитен да разбера повече и за бейсджампинга. Мислех си, че от това би могъл да излезе много успешен начин да съкрътя времето за минаване от един маршрут на друг при поредиците ми. Направих общо 8-9 скока с парашют и всеки път беше просто ужасно. От клатушкането на самолета ми ставаше лошо да не говорим, че бяхме натъпкани като сардели и дишахме изгорялото гориво. А самото падане ми се стори направо страшно. Но тези скокове най-вече ме накараха да осъзная колко много още ще ми бъдат необходими, преди да се почувствам достатъчно спокоен и в сравнителна безопасност по отношение на този спорт. Изискваха се много повече опит и много повече умения, отколкото очаквах, и понеже освояването им не ми беше особено приятно, просто реших, че без не е за мен. Непрекъснато ме разпитват за опасностите, на които се излагам. Най-често срещаните въпроси са страхуваш ли се. Изпитваш ли страх изобщо? Кога си се чувствал най-близо до смъртта? Адски ми е писнало да отговарям на едно и също отново и отново. Ако трябва да бъда напълно откровен обаче, до сега не е имало момент, в който да съм се чувствал близо до смъртта, като изключим онзи абсурден инцидент с снегоходките през 2004. Всъщност ми се е случвало да се размина на косъм с много повече злополуки по време на шофиране, отколкото по време на катерене, като например веднъж, когато карах през гъстата мъгла в централната Калифорнийска долина. Не видях на време едно кръстовище, където трябваше да намаля, затова натиснах спирачките в последния момент и на практика прелетях през него. Гледната ми точка относно катеренето и рисковете, които то включва, се струва необичайна на много хора. Според мен трудните катерачески проекти и дори Фрийсолото далеч не са най-вероятната причина за евентуална злополука и смърт. Мисля, че истинската опасност се крие в огромния брой маршрути от средни категории които е един сериозен катерач изкачва по време на кариерата си. Джон Бейкър загине на 52 годишна възраст не заради особено трудно фри и соло. Не той падна, докато катереше един сравнително лесен маршрут близо до дома си в град Мамът Лейкс, който често бе изкачвал маршрут, който за професионалист като него беше нищо работа. Каквото и да се е объркало в онзи ден през 2009, независимо дали причината е била нараняването на гърба, Следствие на автомобилна катастрофа, което е отслабило рамото му, или просто се е подхлъзнал случайно по време на добре познато движение, или пък някоя хватка се е отчупила може да се окаже, че онова, което в крайна сметка е довело до смъртта му, всъщност е огромният брой катарачески проекти, които е предприел през 35 годишната си кариера. Пау Пройс Савстриец, роден през 1886 е може би първият наистина велик майстор на Фри Солото. Идеалистичният му подход към катеренето се отличавал с такава чистота, че често ужасявал съвременниците си с изказвания като помощните устройства, които използвате, са превърнали планините в скучни, механизирани играчки или път с си, че употребата на въже е равносилна на измама. Освен това, той искрено вярвал, че фрийсолото е побезопасно от това с въже, което, като се имат предвид примитивните техники и екипировката от онова време, може и да е било вярно. През онзи период не са били рядкост случаите, в които някой катерач, закачен за въже, пада и повлича към смърта и партньора си. Плюс загива през 1913 на 27 годишна възраст по време на опит да разработи нов маршрут соло и със свободно катерене на Манкогел, връх в австрийските Алпи. Никой не става свидетел на падането му от над 300 м, а тялото му не е открито в продължение на цяла седмица заради снега, който го е затрупал. Покъсно обаче други катерачи се натъкват на отворения му джовен нож на хребета на планината, близо до мястото, от което вероятно е паднал. Това им дава повод да предположат, че се е развил един абсурден, но ужасяващ сценарий. Мога да си го представя съвършено ясно. Проез спира за момент, за да си почине и да обядва. Вади ножа си може би за да разреже с него ябълка или парче сирене. Ножът се изплъзва от ръката му и той се пресега рязко да го голови. забравил за частица от секундата къде се намира. Затова и пада от ръба. Опитва се да се хване за нещо, но не успява. Четирите най-ужасни секунди в целия му живот, сигурен съм. Въпросите, свързани с смъртта, също стават доста отекчителни след известно време, макар че, предполагам, са естествени. Марк Синут наскоро ми разказа една забавна история. Случила се, след като той, Джимми Чин и аз бяхме изнесли презентация за поредицата Нет Гео в залата на изследователите, в главния офис на National географ Society в Вашингтон, окрът Колумбия. Бяха се образували три отделни опашки от хора, чакащи за автограф на плакатите, които си бяха купили. Един от чакащите на опашката пред Марк бил невробиолог. Когато дошъл неговия ред, човекът се навел напред и му прошепнал с сериозно изражение: Амигдалата на това хлапе не е наред. Амигдалата е онази част от мозъка, която активира инстинкта бий се или бягай при опасност. Както научих, съществува рядък вид генетична аномалия при която амигдалата се унищожава. Едно известно научно изследване е посветено на такъв пациент, жената, която не познава страха. Нито едно от нещата, в които учените са опитали да я изплашат истински паяци, истински змии, филми с чудовища, обитавани от духове, къщи не е подействало. Не се изнедадах, като научих че до 44 годишна възраст тя вече беше успяла да се забърка в сумати невероятно опасни приключения и някак да успее да оцелее след тях. Колкото до мен обаче, невробиологът грешеше. Аз съм също толкова податлив на страх, колкото всеки друг. Опасностите ме плашат, но както вече съм казвал на многото хора, които са ме питали, ако притежавам някаква дърба, то това е способността да запазвам хладнокравие в ситуации, които не търпят грешки. Когато попадна в критична ситуация като нази на корниза, слава богу, в Халфдун през 2008 например някак си сумявам да си поема дълбоко дъх, да се овладя и да продължа напред. Дейвид Робъртс Когато един катерач или всъщност какъвто и да било атлет или знаменитост бъде споходен от такава внезапна слава като Алекс след 2008, тя обикновено е придружена и от пропорционално количество критика и съмнения. Понякога те идват от конкуренцията, която иска да постави новака на мястото му, а понякога от скептици от широката общественост, които с удоволствие започват да търсят уязвими места в бронята му. В случая с Алекс обаче критиката и съмненията са слаби и се появяват само от време на време. Това се дължи от части на прямотата и непринудеността му. Много хора остават отчудени и впечатлени от скромността, с която Алекс приема новопридобитата си слава. Смирението му е толкова забележително, че на моменти изглежда почти прекалено. Но това поведение в стил, нищо особено, не е просто поза. Алекс искрено вярва, че има далеч подобри катерачи от него например Крис Шарма и Адам Мондра, които са катерили маршрути от категория 5 и 15, Томи Колдуел с неговото невероятно търпение и отдаване на работата в продължение на месеци и дори години както и много други. Смята също така и че онова, което е постигнал до този момент, дори не се приближава до границата на възможностите му. На едно събитие в Болдър през август 2014, организирано от Хенорд Фес и наречено «Относителността на риска», режисьорът от Съндер Филм Сник Розън прави следния коментар. Единственото нещо, в което Алекс е подобър от фрисолото, е подценяването. Ако имаше такава дисциплина, щеше да участва на Олимпийските игри. Но Алекс привлича вниманието и на някои критици, които започват да го дегнат да направи грешка и да разкрие суетата или поне желанието за слава, която предполагат, че се крие под повърхността на привидното му безразличие към похвалите. През април 2013 Алекс прави именно това или поне така смята вечната му опозиция, когато се ангажира да напише статия за уебсайта на Ласпортифа относно последния си триумф в областта на Фри и Солото. Не помага особено и фактът, че редакторите я заглавяват «Алекс Хоналд», ама че ден. Алекс започва последния начин на 14 марти с катери в соло 3 от класическите маршрути в «Зайон» в рамките на 12 часа. Това беше най-трудното фри соло, което някога съм предприемал. Трите солота представляват повторение на солото на «Мунлайт Бътрес», последвано от «Маймунския пръст», 9 въжета от категория до 5 и 12 б. Ишунс Бътрес, 8 въжета, до 5 и 11 плюс. Според Алекс Теса, трите не класически маршрута за свободно катерене в Зайон. Солото му на Мулмуек Бътрес през 2008 насочва общественото внимание към него за първи път. А през 2013, 5 години по-късно, той преодолява този маршрут като едва една трета от един цял ден маратонско соло катерене, каквото в Зайон до тогава не се и сънували. Ако трябва да обобща всичко в числа завършва, Алекс изкатърих около 30 въжета от категория до 12+, от които 7 от 5 и 12 и 8 от 5 и 11. Но истинското изпитание бяха 30 текма, които трябваше да извървя пеша, голяма част от които тичайки е постръмно на надолнище. Доста добре формулирано, грешката, на Алекс обаче се забелязва във втория абзац, бих могъл да напиша няколко различни статии за онзи ден преживяването ми даде храна за размисъл за доста дълго време. В една от тях бих могъл да разкажа колко смешно беше, че специализираните медии дори не отразиха темата и че май на никого не му пука за това. Сало-проектите ми на «Астроман» и на «Ростром» през 2007 предизвикаха се възможни реакции и новини, интервюта, коментари. А за тази поредица, която е несравнимо потрудна и иновативна, не се споменава и дума независимо, че съм направил толкова много. Критиците на Алекс не пропускат възможността да изтълкуват тези думи като типичното капризничене на една нова звезда, която се преструва, че не я е грижа за славата и вниманието, но тайно копна е за още. Коментаторите на уебсайта обсипват самото постижение на Алекс с комплименти. Един пише: Невероятно, невероятно, просто невероятно. Но други не годуват. Впечатяващи способности и издръжливост, наистина пише един от тях, но първото ми впечатление беше, че е разочарован, задето медиите не са му обърнали толкова внимание, колкото се е надявал, и задето цялото катераческо общество не се е изредило да го поздрави. Един блогър задава въпроса, само на мен ли ми се стори доста слизходително и досъдно това мрънкане. Алекс е от тази реакция, въпреки че не пише публично опровержение на тези твърдения. Той настоява, че са го разбрали погрешно. Не се оплаквах, че не са ми обърнали внимание, обяснява той днес, просто изтъквах колко произволни могат да бъдат медиите и изборът, кои новини да разпространяват и кои постижения да хвалят, често се прави на напълно случайен принцип. Ако някой ме заснеме по време на дадено соло, се превръща в голяма работа в медийното пространство. Ако просто отида и го направя само обаче, дори не ме питат как е минало. Но аз нямам нищо против. Това не ми се струва толкова важно. Сидер Рейд потвърждава думите му. Алекс е постигнал толкова много невероятни неща, казва той, за които почти никой не знае. Славата и спонсорството носят със себе си и повече задължения Алекс трябва да присъства на събитията, организирани от фирмите спонсори, да дава интервюта, да изнася речи и презентации на фестивалите. Свръхагресивният Алекс от 2010 който си позволява да нарича всичко това – комерциални глупости, е отстъпил пред един позрял Алекс, който е осъзнал, че шумотевицата около него е цената на славата и че именно тя му позволява да води живота, който желае. Дори през 2010-ти, въпреки оплакванията му по повод събитието на Хен Норт Фест и фестивала в Банфа, Алекс е любезен през цялото време, докато се среща с феновете си. Нито веднъж не отказва на хлопетата, дошли да си вземат автограф, или на възрастните, които искат да се снимат с героя си в някое кафене или на кампинга. Ако трябва да посочим едно събитие, което е помогнало за издигането на Алекс от известно име в сравнително изолираното катараческо общество до истинска знаменитост, то това би била появата му в предаването «60 минути». През октомври 2011 продуцентите от телевизия CBS забелязват Алекс покрай филма, сам на скалата, и назначават красивата и доста впечатлена от него Лара Логан да интервюира младия Катерач. 13-минутната рубрика, която му посвещава 60 минути, се получава наистина добре въпреки значителното опростяване на езика, на който разговарят с Алекс, за да може да бъде разбрано широката публика. Логан започва предаването със следните интригуващи думи – от време на време се натъкваме на човек, способен да направи неща, които едва можем да си представим. А в този случай едва можем да издържим да гледаме. Вместо да разчита на кадрите от «Сам на скалата», шоуто организира отделно «Free Soul», което Алекс да осъществи специално за случая «Северната стена» на «Сантинелгрок» в «Юсемити» по 450-метровия маршрут на Шуйнер Хърбърт, оценен на категория 5 и 11 С помощта на екипа на Сандерфилмс продуцентите предварително разполагат 14 камери на различни ключови места, за да могат да отразят постижението на Алекс, 16 също като сам на скалата, 60 минути, се заиграва с идеята за Алекс като срамежлив, почти непохватен младеж, думите, с които го описва Сидър, който се преобразява коренно, когато се възове на стената. На екрана се появява снимка на Алекс като дете, съпроводена от коментара на Логан. По онова време той бил затворено, клющаво момче с големи уши. В възхода на Алекс Хоналд, както заглавяват рубриката от CBS, умело се преплитат кадри от катаренето по маршрута с разговори, някой от които брутално откровени. «Усещаш ли прилих на адреналин на стената?» пита Логан, а Алекс отговаря. Няма никакъв прилив на адреналин. Ако това се случи, значи нещо ужасно се е объркало. Във филма се появява и Джон Лонг ветеран от Юсемити, който също прави по някой коментар от време на време. Логан го пита, кое е най-великото постижение на Алекс според теб, а той отговаря, фактът, че все още е жив. Има и един наистина бестенен момент, в който Логан отбелязва необичайно големите ръце на Алекс. Да, пръстите ми са доста големи, признава Алекс, Затова е трудно да ги вкарам в малка цепка. Покажи ми, поткан въгушеговито Логан. Алекс протяга напред ръцете си с планите нагоре, а Логан ги хваща и започва да ги гали почти нежно. Такива ли бяха и преди да започнеш да се занимаваш с катерене, пиете тя кокетно. Алекс обаче явно не забелязва опитите и за флирт. Ако съдим по нова, което виждаме в 60 минути, начинът на живот на Алекс изглежда прекалено спартански. Логан го хвали, че не е избързал да превърне славата си в пари, посещава ми му, като изразява изумление, че живее в него постоянно, и изглежда удивена, че той успява да оцеляе с по-малко от 1000 долара на месец. В деня преди проекта на Сантинел Врок, Алекс спонтанно се отправя към Феница. Надвиснал под невероятно труденъгъл участък от категория 5 ед1 за, който се извисява на поне 150 ма над долината, защото му хрумва да пробва соло и там. Логан твърди, че го е направил, за да си успокои нервите, но на всеки, който познава Алекс, му е ясно, че всъщност просто не го свърта на едно място и непрекъснато търси някое ново предизвикателство. Както самият, той разказва днес, работах по Феникса, като личен, страничен проект. Исках да приключа с него, преди да започнем с снимките да направя нещо наистина трудно, преди да прекарам 4-5 дни в позиране, интервюта и стойки пред камерите. Само Питер Мортимер отива да заснеме солото на «Феникса». Преди това, докато текат снимките, Алекс в присъствието на Логан заявява, че не иска наоколо да се навъртат странични хора, по време на краткото му, но екстремно фри соло. «Би било странно», казва той. Логан пита, защо пък да е странно. Алекс отговаря с усмивка, не знам. Защото би им дошло в повече, може би. Дори самите положения, които ще заема на стената, са невероятни. Логан явно не разбира какво има предвид. Кулминационната точка на предаването настъпва на «Сантинел Рок», докато Лара Логан и Джон Лонг следят на на Алекс по стената с бинокли от поляната далеч под него. Логан коментира всяко негово движение. Чуват се изрази като точка, от която няма връщане назад, и пасаше за цялата отсечка, който се намира точно под върха и който явно кара репортерката да изтръпне от страх. Дори Лонг е видимо впечатлен и доста оплашен, докато гледа как Алек се натъква на вадичка вода, която тече по стената, и му се налага да избърше всяка от подметките си в прасеца на противоположния крак. Когато приближава към най-трудното място силно надвесената скала под върха Лонг отбелязва, че стъпките там не са особено надежни, ще трябва да прилипи плътно ходила към тях и да се надява, че няма да се похлъзне. по Покъсно самият Алекс също признава, че катеренето там особено с влажни подметки е било доста страшно преживяване. В близките кадри от катеренето, заснети от истински професионалисти, няма нищо нагласено. Получава се великолепен запис, който би могъл да накара дори най за коравелите катерачи да се и който по нищо не отстъпва на кадрите сам на скалата и хона от трети Логан успява да измъкне поне едно сериозно изказване от младия катерач, когато го пита колко още смята, че ще може да се занимава с фри соло на такова ниво, Алекс отговаря, не мисля, че бих могъл да продължа така завинаги. Но няма да спра заради риска. Ще спра. Когато усетя, че просто вече не ми доставя такова удоволствие. По време на снимките Логан, продуцентът Джеф Нютон и останалите от екипа на CBS са едновременно объркани и очаровани от пълната скатерачески жаргони реч на Алекс, а също така и от непредсказуемото му поведение. Това им прави толкова силно впечатление, че в крайна сметка решават да направят и допълнителна рубрика «Пит. Безумният свят на Алекс Хоналт». Описанието гласи, за продуцента на 60 минути, Джеф Нютон да заснеме опасното катерене на Алекс е само част от предизвикателството. На Джеф и останалите от екипа им се налага да научат и как да говорят «алексовски» език, в който всяка трета дума е «спокойно». Забавното клипче се съсредоточава върху свръху потребата на петте любими думи на Алекс по това време «спокойно», «пит», «адски» и «нищо особено». Докато Логан и Алекс се возят в минибуса му, тя го прекъсва изненадано, пит, ли ме нарече току-що. Алекс се заснива и отговаря, да, ще трябва да свикнеш. След това репортерката пита, добре, а какво разбираш под, спокойно? Може ли на човек винаги да му е, спокойно? Камерите проследяват Алекс до дома на майка му в Сакраменто. Изведнъж обаче той изчезва. Екипът го откри в една задна стаичка, където се е захванал да разопакова кашоните с безплатна екипировка, които е получил от Хенорд Фес. Точно като на Коледа, отбелязва Логан. Тези изчезвания може и да се дразне и екипа по време на снимките, но сега всички се шегуват и забавляват със спомена. Непрекъснато се отнасеше на някъде посред кадър и започваше да прави набирания, разказва Нютон. Добре дошли в безумния свят на Алекс. От слабо познатия катерач, който някога се надявал, че ще си спечели някой безплатен чифт обувки, ако въобще успее да си намери спонсор, Алекс вече се е превърнал в безупречен професионалист. Един от любимите му цитати са думите на баскетболната легенда Джулия Сървинг, да бъдеш професионалист означава да правиш онова, което обичаш, дори в дните, когато не го обичаш толкова много. И все пак Алекс е спортист, който винаги би предпочел да се катери пред това да раздава автографи. През пролета на 2014 той се съгласява да стане част от филмовото жури на кинофестивала в Тренто, Италия, но осъзнава в какво се е забъркал едва след като вижда програмата за презентациите. За Бога оплаква се той пред някои от поблизките си приятели, сега ще трябва да изтрея 30 часа филми за Еверест. Ама че отврат! Където и да се появи Алекс днес, събитието неизменно завършва с дълги опашки от фенове, които се надяват да разменят по някоя дума с него или да получат автограф върху предмет, който са си купили най-често плакати. «Вече си имам» запазена марка, казва той по Говито, името ми и думите, само напред. Постепенно името му се е превърнало в едва разпознаваема дръсканица, в която могат да се различат само «Х», «Той», «Д», да, «То накрая». Но Алек щедро добавя до три удивителни знака след любимата си фраза. Предполагам, че бих могъл да пише и нещо от сорта на «приятно прекарване на стената», но просто е прекалено дълго. Само напред, двойно по малко думи. А удивителните знаци са лесни. На едно от събитията продължава да разказва той беше дошла една доста надарена мацка, която ме помоли да и дам автограф върху гърдите. Сериозно ли, попитах я. И още как, отговори тя и си свали бузата пред всички. Не носеше сутиен, и така подписах се на лявата и гърда с един маркер. Но след като огледах творбата си, усетих, че нещо лицва, затова добавих едно, само напред, надясната, за да уравновеся композицията. През ноември 2014 американското катараческо общество остава силно изненадано от едно неочаквано събитие. Сандерфилм му приключват работата по «Бун в долината», 90-минутен филм, посветен на хаотичната и на места невероятна история на Катеренето в Йосемити. В лентата се редуват кадри от най-ранните архиви от 50-те години с нови, заснети специално за филма. Спокойно може да се каже, че това е най-големият шедевър на Сандерфилмс до този момент, и публиката го приема изключително добре. От само себе си се разбира, че проектите на Алекс са включен на много места във филма, както и рискованите, находчиви маневри на Дийн Потър, сред които и използването на парашут за бейсджампинг вместо осигуровка, в случай, че падне от някоя надвесена стена. Премиерата на филма се състои в Болдар на 11 септември, а билетите са изкупени много преди тази дата. След това се излъчва и в много други кина из САЩ и Европа. Но изведнъж... В началото на ноември, от Клиф Бар е един от основните спонсори на Алекс, както и на много други известни катерачи внезапно обявяват, че оттеглят финансовата подкрепа на пет от най-големите си звезди – Дим Поттер, Стев Дейвис, Сидър Райт, Томи О'Нил и Алекс. Оказва се, че директорите на компанията са гледали «Бунт в долината» на премиерата му на 18 септември в Бъркли, недалеч от главния им офис, и не са останали доволни. По ирония, Клифбар са всъщност един от основните спонсори на филма, но въпреки това минават почти два месеца, преди да предприемат нещо. Фирмата дава внимателно формулирано публично изявление, с което обяснява решението да уволни някои от най-доходоносните си катерачи. Стигнахме до заключението, че тези форми на спорт прекрачват разумната граница и насърчават поемането на физически рискове до степен, с която компанията ни не желая да се асоциира. И петимата уволнени катерачи са напълно изненадани от тази новина. Алекс разказва, точно посредата на един четириневен проект на стената му и в долината телефонът ми започна да ме засипва със съобщения. Първа ме потърси майка ми, разбрали, че са уволнили от Клифбар. Катераческото общество реагира на новината с учудване и до голяма степен с насмешка. Нима директорите на Кливбар наистина не са имали представа какво правят катерачите, които спонсорират. Нима се разбрали за това едва след като са изгледали «Бунт в долината». Все пак тази фирма спонсорира Алекс в продължение на 4 години, а Дин Потър повече от десетилетие. Нью Йорк Таймс посвещава на събитието водещата статия в спортната си рубрика в неделя, 16 ноември. Половината страница е заета от снимка на Алекс по време на Фри Солов, Юсемити, кадър от «Бунт в долината». Репортерът Джон Бранч явно се е опитал да отрази историята безпристрастно, но по голямата част от критиката без съмнение пада върху Клиф Бар. Диин Потър пък заявява ядосано, постъпката им е долна и продиктувана от лични интереси, нищо повече. Изглежда ми доста подло да използват някои от най-добрите ми проекти, а и тези на Алекс, като реклама за фирмата си, а после да се направят на ударени и да ни уволнят именно заради тях. Сидер Райт се уплаква, това говори за пълно неразбиране на спорта, както и за липса на уважение към атлетите, които им помогнаха да популяризират марката си. Както много странични наблюдатели отбелязват, върху упаковките на всички продукти на клиф бар ясно се вижда силует на катаръч на стената. От Нью Йорк Таймс отправят покана към Алекс да напише статия с личното си мнение по въпроса. Тя се появява във вестника на 20 ноември 4 дни след тази на Джон Бранч. Алекс подхожда към скандала спокойно и философски. Той пише, аз, разбира се, бях разочарован, че един от спонсорите ми се е отказал, мен особено предвид факта, че винаги съм харесвал продуктите на бар и уважавам екологичната политика на компанията. А и наистина изглеждаше необичайно, че след години подкрепа и одобрение от тяхна страна някой във фирмата изведнъж се е събудил и е осъзнал, че катеренето без въже по вертикални стени, на над 600 ма от земята, е опасна дейност. И все пак разбирах гледната им точка. Алекс цитира и част от изявлението на Клиф Бар, нямаме за цел да ограничаваме спорта или атлетите и тяхната страст към него. Тук поставяме ограничения единствено пред себе си и коментира това с думите в общи линии. Така се чувствам и аз, когато се катеря в соло. Само определям докъде съм склонен да стигна. Спонсорите не оказват никакво влияние върху решенията ми или начина по който преценявам опасността за себе си. Алекс завършва статията с потвърждение на идеята, че в сърцето на всяко приключение стои поемането на рискове. Всеки трябва да определи сам докъде се простират границите на риска, който е готов да поеме. Ако от клиф бар искат да се отдръпнат от последната, най-крайна граница тази, до която стигаме ние разбирам решението им, но всички ние ще продължим да се катерим по начина, който ни вдъхновява най-много билото се въже, с парашют или без абсолютно нищо. Независимо дали имаме спонсори, които да ни помагат, или не, планините ни зоват. И ние сме длъжни да откликнем. Преобладаващата част от мненията относно постъпката на Клиф Бар дори нези на неспециалистите гласят, че от фирмата не само са допуснали огромна грешка, но и са се изложили с некомпетентността си. Мнози не дават идеята за бойкот на продуктите им, решив да уволня Клиф Бар. Причината не прост има глупост, гласи един от типичните коментари. Реакциите по адрес на статията на Алекс обаче са поумерени. Много от читателите го хвалят за здържаността и великодушието му. В крайна сметка той успява да се измъкне от скандала, без репутацията му да пострада. Към края на 2012 Алекс и Питер Мортимър започват да обсъждат идеята за евентуални снимки на Хоналд, докато катери някоя сграда. Както Мортимър заявява пред списание Оацит по-късно, запитахме се какво би било следващото готино нещо, с което да се заемем. Алекс е на вид. Солото по небостъргач не е нечувана идея. В продължение на повече от десетилетие френският катера Чалан Рубер превръща в своя кариера в Рийсоло катеренето на известни високи сгради, сред които Айфеловата кула, кулата на Сиърс, вече прекръстена на Уилис, в Чикаго и Националната банка в Будаби. Тъй като този вид катерен е забранено в повечето държави, Робер непрекъснато се излага на риска да бъде арестуван, докато е на стената, което вече му се е случвало неведнъж. Но колкото и голяма слава да е успял да си спечели във Франция, той е почти неизвестен в Штатите. Един американец Дан Годуин по плякор човека Паяк също бе придобил известна популярност през 80-те години с соло изкачванията си на небостъргачи като кулата на Сиърс, но през 2012 вече бе почти напълно забравен. За да направи проекта по различен от останалите, Мортимър предлага да излучат изкачването на Алекс на живо. Допълнителната тръпка да наблюдаваш в реално време как един лет се излага на смъртна опасност привлича телевизионния канал на National Geographic към проекта. Следващата стъпка е да изберат подходящ небостъргач. От само себе си се разбира, че за изкачването ще бъде необходимо не само позволението, но и пълното съдействие на властите, така че повечето сгради в САЩ и Европа отпадат. Освен това по думите на Алекс, беше изненадващо трудно да намерим нещо, което да ни допадне и вдъхнови истински сграда, която да се извисява на фона на града и да си струва да бъде изкатерена. Първият небостъргач, към който Алекс и Питър се насочват, е най-високият в целия свят – Бурш Халифа, в Дубай, 828 м. Дори самият оглед на мястото се превърна в истинско преживяване, заявява Алекс пред списание Ла Но в крайна сметка решава да се откаже. Бурш, просто е прекалено труден за мен. Той е еквивалентът на ел капитан сред сградите, споделя Алекс. След това добавя, има една тясна пролука, оформена от на сградата, в която изобщо не можех да пъхна пръстите си. Вместо това ми се наложи да се вкопча в тънките рамки на прозорците от противоположните страни, които бяха на около 2 метра разстояние, а и с голям наклон. Беше прекалено несигурна хватка, всичко в този небостъргач беше прекалено размерите, трудността. Прозорците са направени от укрепено, непрозрачно отвън стъкло, Затова това все едно се катериш, огледало, а това е доста страшно, понеже така непрекъснато виждаш града, който се е ширнал далеч под теб. Чух, че в Дубай се намират около 60 от 100-те най-високи сгради в света. Да ги гледаш там долу, малки като и градки, от такава главозамайваща височина, би изкарало всеки го отравновесие. А другият ти избор е да останеш френчен в лицето си потно и напрегнато едва на няколко сантиметра от теб. Просто е прекалено трудна сграда. Някой ден, може би, след Дубай Алекс и Питър се отправят към Тайван, за да огледат небостъргача Тайпей 101 508 мъв висок, втори по височина в света по нова време. От 2012 на сам двете най-високи сгради в света вече са хотелът, матка Роял Клок Тауър, в Саудитска Арабия и търговският център. Един свят в Нью Йорк, още две в Китай се строят в момента. Тайпе 101 изглежда подходящ за целите им, но планираното предаване на живо, което Мортимър и Натил на е държат в тайна, е забавено с цяла година поради логистичните проблеми и местната бюрокрация. Междувременно през юли 2013 Николаен да успява да мине успешно поважен от на река около Колорадо в Аризона. Събитието се предава на живо по дисков ричан на предварително планирано закъснение от 10 секунди, в случай че нещата сериозно се объркат. Проектът Джане огромен успех към прякото предаване се включва 13 мон, зрители, което представлява нов рекорд за канала. Идеята на Алекс изглежда не по-малко обещаващо и интригуващо. Плановете напредват бързо и на Тилнал Географ, скоро обявява бъдещото събитие пред широката публика. През декември 2013 ОАЦИТ публикува статия за предстоящото предаване. Репортерът Грейсън Шафър отразява новината професионално, но заглавието и описанието «Алекс Хона отнесе бои от небостъргачи» и «Най-голямата легенда на съвременното катерене ще се изложи на смъртна опасност на живо в името на световната слава», намири свътната блоидна журналистика. На снимката към статията Алекс е облечен като строителен работник от на голямата депресия с каскет и работен гъщеризон с Тиранти. без риза под него седнал на метална града стотици метри над улицата долу, а до него е кокията му за обяд. Сцената е препратка към известната черно-бяла снимка, наречена «Обяд на небостъргача» често пъти погрешно приписвана на Луис Хайн, но всъщност дело на Чарлз С. ЕБТ, на която се виждат 11 строителни работници, небрежно седнали да се хранят върху желязна града през обедната си почивка. Снимката е направена през 1932 по време на строежа на Рокфелер Сентър». Новата версия на класиката би могла да се стори на читателя или остроумна, или плоска в зависимост от собствената преценка. Самият Алекс я намира за доста глуповата идея, но добавя, все пак ми беше забавно да се преоблека и да си поиграя на актьор. Шафър пита Алекс колко са му предложили от Natural Geographic, за да изпълни опасната каскада. После предава отговора му с следните думи, Хоналт отказва да сподели точната сума, но признава, че тя надхвърля значително хонорарите на всички останали катерачески проекти, за които съм чувал. Публиката приема статията в ФОАДСИЦ със смесени чувства. Заедно с обичайните похвали и насърчения, страхотна, амбициозна цел – Алекс. Браво, се чува и недоволно мърморене. За пръв път в цялата си кариера Алекс е свързван с неприятния израз – да се продадеш. Един от коментарите гласи «Адски тъпо» е, че най-великият катерач в историята на спорта е стигнал до там да катери сгради за пари. Може и да е забавно зрелище за някой аматьор, но за всеки истински катерач си изглежда като чисто предателство. Друг пише, няма нищо против да катериш сгради за хонорар, но не се опитвай да ме убедиш, че го правиш, защото те вдъхновява. В началото на 2014 редакторът от New York Times, който покъсно предлага на Алекс да напише статията по повод оволнението си от Клиф Бар, помоли мен, Дейвид Робъртс, в качеството ми написател да напиша статия, която да се опита да отговори именно на този въпрос дали проектът на небостъргача е доказателство, че Алекс се е продал. Аз отказах, когато писах на Алекс, за да му съобща за това развитие на събитията, той ни отговори последния начин, всъщност не бих имал нещо против да напишеш нещо такова. Мисля, че критиката, насочена към подобни проекти, е до голяма степен градивна. Не смятам, че хората са прави, но откритото обсъждане на такива проблеми е нещо положително. Също както по-късно предпочита да се издигне над древните обвинения в скандала с Клив Бар, и сега Алекс приветства идеята за разумен дебат относно мотивацията му за Тайпейсто и Първи. Би крайна сметка цялата тази шумотевица се оказва напразна. От Натил на Огеограф Ек започват да се безпокоят за сумите, които проекта би им коствал. И когато компанията претърбява известни промени в персонала през пролетта на 2014, новодошлите служители се оказват по-скептично настроени към идеята за изкачване на небостъргача и решават да отеглят подкрепата си. Още преди това, обаче, Алекс е започнал да се колебае за много от условията им. Искаха да си сложа парашут. Което е нелепо споделя той, опитах се да им обясня, че това не би помогнало ни най-малко, ако падна, защото щях да се ударя в някой от балконите далеч преди да успея да го отворя, но те сякаш не схващаха за какво им говоря. Бяха се в на тема «Риск»? Не искаха да умра живо по телевизията? Питър Мортимър отказва да се предаде и вместо това планира да заснеме солото на Алекс на Type A 101 през 2015 или 2016 не за предаване на живо по телевизията, а за филм от Рудана – сам на скалата. Самият Алекс все още се отнася към идеята с ентусиазъм, не мисля, че ще бъде особено трудно коментира той, Катеренето на сграда много прилича на тренирането на стена на закрито повтарящи се движения които изискват много повече физическа сила и издържливост, отколкото технически умения. Но все пак, мисля, че ще е доста готино да се изката по някой толкова висок небостъргач. И в известен смисъл, гледката, която ще се разкрия от върха му, ще бъде по от тази от някоя планина, просто защото градовете се толкова пъстри, изпълнени с живот места. Точка, точка, точка. През първите два месеца на 2014 Алекс постига две от най-значимите постижения в кариерата си фрисолото на Елс Сендер Олуминосо и Траверса на Фитц. Не планира нещо друго от този калибър чак до края на годината, но все пак иска да продължи да се катери активно. Апетитът му за приключения далеч не е утолен. През март, Алекс и Сидър Райт се срещат близо до Гранд Джункшън в Колорадо, за да се опитат да проведат ТАНАРК. Съфърфест 2, 17, Съфърфест 1, е заснет през юни 2013 в Калифорния, където Алекс и Сидър изкатърват 15-те върха в щата, надхвърлящи 4200 ма височина от частта на север до англи на юг. Разстоянието между катерачейските маршрути пък изминават с колело вместо с автомобил. Допълнително предизвикателство представлява фактът, че по това време и двамата са почти начинаещи коллездачи. Ако бе попаднал в ръцете на някой сериозен кинематограф, записът от премеждието им вероятно би изглеждал като героичен, многостраделен маратон, но Сидър предпочита да отрази пътешествието им като същинско олицетворение на абсурда, в което дори мъките им изглеждат комични. Двамата успяват да се справят с изпитанието. Изминават на колело около 1000 и стокма, пеше около 160. Изкатърват общо на 30 000 вертикални метра в рамките на 20 дни. Кателят се соло и свободно, основно по нестандартни маршрути, а категориите достигат до 5-10 Може да се каже, че Алекс и Сидър успяват да докарат телата си до крайния предел на изтощението. На Уайт двамата изминават на колелата си 150 мъпу на нагорнища и на надолнища, които добавят към пътя им общо около 3 000 вертикални метра. Както Сидър разказва пред списание Климбин, беше брутално. Дори на Хоналд му се прииска да се откаже в един момент. Филмът представя двамата войни като неопитни туристи в чужбина, които се опитват да се справят с колелата си, но се забавляват наимоверно по ръбовете и хребетите на Сиера-Невада. Настроението на лентата е весело и прилива от ентусиазъм, който почти граничи с маниакалното. И все пак е невъзможно да се пренебрегне суровата реалност на трудоемкото им начинание. Както Сидър споделя пред Климбин, смятам това за едно от най-великите постижения в кариерата ми. И беше страхотно, че имах възможността да го споделя с Хоналд, който ми е както близък приятел, така и вдъхновяващ пример в много отношения. Почти през цялото време се потихме и се мъчихме, но от време на време настъпваше по някой момент на истинско блаженство, в който красотата на невероятната сиера Невада ме изпълваше с Беше си истинско мъчение, но мисля, че след няколко седмици ще си спомням за преживяването като за нещо страшно забавно. За Суфърфест 2 Сидър решава да заснеме филм за друго штуро изпитание на силите. Идеята му е да се опитат да изкателят 45 пустинни коли в Колорадо, Юта, Ню мексико и Аризона в рамките на три седмици. Планът е да се придвижват между колите на колела повече от 1300 по павирани шосета, отъпкани местни пътища и съвсем тесни, еднопосочни пътечки. Сидър ема е малък екип от оператори, с чиято помощ да заснемат всичко включително и Хейдън Кенеди един от най-добрите алпинисти и стални катерачи от поколението на Алекс. Снимките няма да включват предварителни репетиции или повторения на един и същ участък. За подобри кадри, екипът трябва да се постара е да улови действието на момента. Девет месеца след приключението им в Сиера, Невада, Сидър и Алекс се захващат с още едно доброволно пътешествие през кръговете на Ада километр след километр катерене и колоездене без почивка през пустинните коли на Югозапада. Но този път, път пътешествието и филмът ще достигнат връхната си точка с един проект, породен от склонността на Алекс към филантропия. В края на, Сафърфеста, Сидър и Алекс планират да се присъединят към организация на име Еагъл енерги и с нейна помощ да инсталират слънчеви панели около къщите в резервата на племето Навахо в Аризона, с което да помогнат на коренното население да се снабдява с електричество лукс, с който някои семейства не разполагат дори днес. Настроението на филма, както и на самото приключение, е формулирано идеално още в заглавието му. 34 рунливи скали и пет ужасяващи преживявания. Трейлърът обобщава лентата в същия дух, всяка ужасна идея си заслужава да бъде повторена. Особено ако имате слабата памет на Алекс Хоналд и Сидър Райт и си спомняте последния си, Съфърфест, като не чак толкова лош. Рекламата проследява в няколко кадра, как двамата шемети преодоляват множество трудности, сред които ветровеят е със скорост близо сток мътча и рунливи скали. Алекс се появява на екрана и заявява, мисля, че ще бъде забавно. Всъщност не, определено ще бъде ужасно. Сидър добавя, майчице, май не сме си взели никаква полка от предишния път. Сидър и Алекс започват, Съфърфест 2, с изкачването на пустинна Кула Монумента на независимостта, 137-метрова формация от Пясъчник, близо до Гранд Джънкшън, Колорадо. Историята й е доста любопитна. Много отдавна, още през 1911, един безумец на име Джон Рото издълбва и изсича в меката скала Опори, с което създава нещо като изкуствена стълба по нея, а на 4 юли развява знамето на САЩ от Върхаи. По-късно той бива назначен за първи, управник на националния монумент в Колорадо, което му носи щедрата заплата от 1 долар месечно до средата на 20-те години най-свек свек Алекс и Сидър се изкачват почти на бегун по маршрута на Ото, който определят като категория 5 и 9. Двамата се възхищават и разглеждат с интерес хватките и стъпките, издълбани в сталата преди толкова много време. Както Алекс коментира по-късно, маршрутът беше наистина страхотен, едновременно забавен и с голямо историческо значение. След като покоряват кулата, Сидър и Алекс се отправят към Юта с хибридите си. Кръстоски обикновени и планински велосипеди, но се изгубват по пътя към кулите на Фишер. Голяма част от хумора на филма проистича от факта, че двамата са все още леко неумели на колелата си. Кулите на Фишер са един нагледен пример за лоша закатеряне скала, ромлива и мека. Алекс и Сидър хвърлят око на титана най-високата кула във формацията, както и най-високата природна кула на територията на САЩ. Маршрутът, който избират, се нарича Пръстът на съдбата и е разработен преди повече от половин век от легендарния Лейтън Кор, който го оценява на 58 8 2 Нарежда се сред най-великите класически маршрути в Югозападна Америка, но яко се намират желаещи да го изкателят свободно, защото някои участъци от него достигат до трудност 512 г. В филма се вижда как Алекс, загледан към върха на титана, казва: Лоша скала! е общ термин за всички видове проблеми, които могат да осложнят и утъжнят някой катарачески проект. Сидър допълва, да, скала, наподобяваща разтопения в на свещ, която изведнъж се е втвърдила. Алекс се съгласява, точно така. Прекрасна на вид, но ужасна за кателене. Когато двамата се натъкват на няколко стари болта, каквито не са виждали преди, наричат това урок по история. След това пък вятърът предсказуемото проклятие на Катаренето в юго Америка през пролетта започва безмилостно да бушува край кулата. На двамата партньори им се налага да викат, за да се чуят. Въжето, което преди е висело под тях, сега се развива хоризонтално през лицето на скалата. Когато достига върха, Алекс поглежда право в камерата и обявява, като един малък апокалипсис сякаш светът свършва около нас. Чувстваме се. Той се поколеба в търсене на правилната дума. Разтърсени, талантът на Сидър като кинематограф си проличава най-силно в сцени като тази. Премеждия, които лесно биха могли да бъдат възприяти като епична мелодрама, са изкусно представени заедно с всеки миг страдание като неспирно забавление на ръба на опасността. Всяка трудност е част от играта. Дори в най-плошещите и отчаиващи моменти двамата катерачи продължават да се шегуват. Когато обаче се замисли за това пътуване днес, Алекс си спомня състоянието на духа, в което често изпадали с Сидър, докато упорито въртели педалите през нощта доста по-мрачно, отколкото изглежда във филма. Три дни след началото на «Съфърфест 2», двамата научават за смъртта на Шон, Стенли, Лири по време на скока му в «Зайон». Стенли често е партнирал на Алекс, а и двамата са добри приятели, но Сидър е още поблизът с него. Всъщност Стенли е негов ментор, човекът, който го научава да се катери. Както Алекс обяснява, научихме за смъртта му, след като се спуснахме на Рапело, пръста на съдбата. Снимачният екип чакаше долу, за да ни съобщи новината, така че веднага щом слязохме от Титана и започнахме да навиваме въжетата, Хейдън Кенеди дойде и ни каза какво се е случило в Зайон. Сидър беше потресен, Запрати няколко предмета на посоки, започна да ругае. Моята реакция беше поздържана, но и аз бях не по-малко съкрушен. Всички продължихме нататък пеша, говорихме си за живота и за мъката от загубата. Накрая решихме да продължим към следващата ни цел по мършрута и да завършим с фърфеста, вместо да го изоставим, за да отидем в Зайон и да участваме в прибирането на тялото и траура. Затова вечеляхме в лагера, като си поговорихме още малко, след което с Сидър се качихме на колелата и изминахме 25 текма на запад до кулата на Кеселтан. Беше тъмно и студено, и двамата карахме сами под звездите. Мрачна, сурова пустиня. Бяхме прекарали целия ден в бъхтене под студения вятър потрудната трудната скала и силите ни бяха отслабнали. Имаше нещо истински, разтърсващо и въздействащо в това нощно пътуване. През което мълчаливо размишлявахме къде безгрешил Стенли и какво означаваше случилото се. Пустинята поначало е място, което пред разполага към размисъл не е случайно, че Исус е отишъл там, когато е имал нужда да достигне просветление. Самотата, тъмнината, строгата простота на пейзажа. Какво е по подходящо място, където да се помочиш да проумееш смисъла на живота и смърта. Не, че ние достигнахме до някакво особено прозрение не бяхме сигурни в нищо, освен в факта, че ако беше жив, Стенли би продължил да се катери, и че и ние също щяхме да продължим. И че ни се искаше радски много изобщо да не се беше захваща с бейсджампинг. Сидър и Алекс преодоляват кулата на Кеселтън и продължават напред към долината на паметниците където двамата напълно неочаквано се озовават в затруднено положение на една странна, наклонена кула, наречена перката на акулата. Един приятел на Сидър, Роб Пизъм, им е препоръчал този маршрут. Сидър се оплаква във филма, Роб ми каза, задължително идете там, маршрутът е много лесен и забавен. А трябваше да ни предупреди, пълно е с трудни, надвесени участъци и може да загинете. Алекс добавя, следващия път. Когато го видя, ще го фрасна в носа. Алекс и Сидър успяват да изкатят повечето кули за по-около час. Перката на акулата им отнема 6. Лятарът не отихва в продължение на дни. Някои от най-добрите кадри показват как двамата напредват с колелата си през пясъчните бури или как лежат на земята и се опитват да изчистят пясъка от очите си. На кого му е притрябвала Патагония, пита Сидър риторично, когато може просто да дойде в пустинята през пролетта. Приключението им вече се е превърнало в пътешествие до самата граница на човешките възможности. Виждаме как Сидър и Алекс взаимно се умоляват да си вземат почивен ден. 45 кули за 3 седмици, разбира се, е напълно произволно избрана цел, но такава е и целта да покорят тройната корона, за помалко от 24 часа. И така, двамата продължават да следват плана си. Алекс пада от колелото си през нощта и се здобива с доста неприятно ожуване на десния хълбок. Филмът представя и тази незгода в комична светлина. Двамата с Сидър продължават на запад към върховете близнаци револверите до Индиан Крик, където попадат на страхотни закатерене цъпнатини в Бриджар Джак Меса. Най-после хубава, а не ромлива скала. Но тук се натъкват и на един от най-трудните участъци тясна камина, по която едва може да се провре човек. Алекс воги, а Сидър тържествено обявява въжето за «Адски брутално». Продължават към Ню мексико където се заемат с изолираната вулканична дайка в Семнесе Чипрук, свещено място за племето на Вахо. Когато Сидър свива в страни от отъпканата пътека, за да се изпикае, открива малко черно кученце, явно изоставено в канавката от стопанина си. Животинчето, което ги следва по петите през целия остатък от пътя, се превръща в талисман на отбора им и си спечелва името – Коченцето на Сафърфеста. Във филма се вижда как Сидър размята същисаното кутре в ръце, ръмжи и надава гърлени викове – «Аз съм Мечка! Аз съм Мечка!» Двамата с Алекс стъкняват малка колибка от кашон и я оставят в колата на снимачния екип, за да могат да возят в нея новия си любимец. Също както предишната година, Сидър и Алекс успяват да изпълнят селта си и да поколят 45 кули за 21 дни. Но веселото настроение на филма успешно прикрива колко тежки стават понякога катаръческите предизвикателства, пред които се изправят. По време на «Съфърфест 2», двамата почти не се кателят фри соло. Независимо от безумните каскади на Алекс в чат катаренето по толкова лоши скали е много, много неразумна идея. Една от последните кули, по която двамата се изкачват, се нарича китът и е въплъщение на всички лоши скали, под краката и ръцете на Алекс непрекъснато се ронят огромни парчета, докато води нагоре, а камерата проследява как те се носят надолу, удрят се в ръбовете на стената и се разпадат, а междувременно откъртват още парчета от скалата. Това може би беше най-голямата гадост, която някога съм катерил, коментира Алекс покъсно. За разлика от Съфърфъст е в този филм изплуват и по сериозните проблеми, които вълнуват Алекс и за които той споделя. Нашето пътешествие сигурно е полезно от живота на повечето хора тук. Катерътческата част от проекта е приключила. Сега двамата преминават към другата цел, която са си поставили работата по соларните панели в резервата на племето Навахо. Обединяват сили с Ягъл в Енерги местен клон на неправителствената организация Elfant енерги, която работи основно на територията на Намибия. Тъй като в Аризона няма слонове, организацията приема орела за символ на дейността си в Юго-Западна Америка. Подкрепа оказват и Галзеро, Тхенордфес, Клифбар и Фундацията на Хоналт. През 2013-я егъл енергия вече е инсталирала известен брой малки соларни системи в областта на Тюба-Сити, който също се намира на територията на резервата. В проекта е заложен и допълнителен, образователен елемент, организацията провежда уроци на тема «Соларна енергия» за деца. През март 2014 Алекс и Сидър трябва да свържат безплатно къщите и колибите на възрастните и бедните представители на населението към системите, за да покажат на местната общност, че слънчевата енергия работи. Във филма виждаме как двамата се катеят по покривите и монтират панелите. След това включват лампите в къщите, а лицата на жителите им се озаляват от изумление и радост. Работата в резервата пасва е идеално на разбиранията на Алекс относно опазването на околната среда. Както самият, той казва, с малки стъпки човек може да се приближи към по-голямата си цел. По маломащабните проекти, като този в резервата на Навахл бавно ни, приближават към по-големите ни цели борбата с ведността и премахването на употребата на естествени изкопаеми горива. Положението може да изглежда почти безнадежно, но решаването на подребни проблеми един по един дава надежда, че някой ден нещата биха могли да се оправят напълно. Седем месеца след пустинното им пътешествие 26-минутният филм, Съфърфъс 2, посветен на Шон, Стенли, Лири, Нашият Буру в Катеренето, печели наградата на публиката на престижния фестивал за планинарска литература и в Банфа. Сидър е много щастлив и трогнат от отличието. Усилията, които е вложил във филма, се увенчават със заслужено признание. Съфърфест 2 наистина е едно бижу. Публиката се смее и ръкоплеска, докато го гледа, а когато свършва, всички са разочаровани и искало им се е да продължи повече. Преди всичко този филм е ярко свидетелство за прекрасното приятелство между Сидър и Алекс. Двамата са близки още от самото начало, но трудностите, опасността, несигурността и да, дори страданието ги сплотяват още повече. Алекс Хоналд Четири месеца след маратона по кателене и Ездена в Югозападна Америка с Дейв Алфри обединихме сили в Юсемити и предприехме нов проект, който нарекохме 7 за седем». Идеята беше на Дейв или поне той се беше сетил за нея с помощта на някои от приятелите си. Щяхме да се опитаме да изкатерим 7 различни маршрута в Ел Капитан за 7 дни. Щеше да бъде огромно изпитание не само на способностите ни в областта на едновременното катеряне, но и на издържливостта ни. Щом чув за какво става въпрос, веднага се навих. С Дейв сме връстници, но той има доста повече опит от мен в алпинизма. Освен това е много по-добър в катеренето по изкуствени опорни точки, а това щеше да бъде от ключово значение за начинанието. Той много обича да ми напомня, че е поставил повече рекорди за скорост на Ел Капитан от мен, което се дължи на факта, че е изкатерил адски много от трудните маршрути с изкуствени упорни точки. Всъщност може да се каже, че аз се катери доста зле по изкуствени упорни точки. Забивал съм само три клина през целия си живот, през пролетта на 2014, на унези гадни пустинни кули, и нямам никаква представа как да поставям змийски клеми. С Дейв се бяхме катерили по доста маршрути в Йосемити, още преди 2014 и бяхме поставили три нови рекорда за скорост на Ел Капитана – Екскалибур, Лунното затъмнение и Западната скала. На 2 юли 2014 се запътихме към първия маршрут – Бариерата на Нью-Джерси, най-трудният от 7-те, оценен на категория 5 10 4 за съжаление, долината тък му беше нахло горещ фронт и температурите стигаха до 35 през деня. Това правеше нещата още по-тежки. На бариерата заложихме на индивидуалните си силни страни. Аз водех по всички въжета, които бяха със свободно катерене или средуване на изкуствено и свободно, а Дейв водеше по участъците с изкуствени упорни точки. Вместо да започнем от най-популярната отправна точка, избрахме да тръгнем от варианта. El Nino, по който има сериозни участъци от категория 5 и 13B. Предпочетохме тази альтернатива, понеже решихме, че ще мога да я мина свободно, в френски стил, по-бързо, отколкото Дейв да изкатери участъка, а 4 в стандартното начало. Пък и изглеждаше доста позабавно. Оказа се, че между изкуствените опорни точки има доста голямо разстояние, поради което паднах на 10 ма надолу по първото трудно въже, но след това успях да вляза в ритъм. Пасъшът се намира високо нагоре по маршрута. Дейв водеше на няколко поредни въжета категория А4 по един доста неприятен черен диорит 19. А4 е много сериозна категория, скалата варира от А0 до А5. Екипировката е трудна за закрепяне и ако част от нея се откъсне, е много вероятно да се откъснати и други. В най-лошия случай падаш от високо и ти се налага да разчиташ на осигуровката и анкера на партньора ти да те задържат. Тук Дейв беше в стихията си внимателно напредваше между хлабавите, неустойчиви скали, острите ръбове, трудните за закрепяне нитове, къси джаджи, подобни на ботове които се забиват в скалата само до толкова, че да могат да издържат тежестта на тялото ти и стари змийски клеми, оставени от предишните катерати. Всяко въже му отнемаше по 45 минути. След това преминахме към похарактерния зел капитан Оранжев и Бял Гранит. През остатъка от пътя водех аз включително и по едно прословото, зле осигурено въжек категория 5 и 9, по което е водил Рон Каук по време на премьерното изкачване на маршрута през 1977. От подножието до върха ни бяха необходими общо 12 часа и 28 минути над час и половина по малко от предишния рекорд за скорост. Искахме да изпреварим най-голямата жега, затова започвахме всеки маршрут в 4 часа сутринта и макар, че се опитвахме да не си лягаме по-късно от 7 и половина вечерта, постоянно се чувствахме недоспали. На сутринта на 3 юли вече бяхме доста изтощени. Вторият маршрут беше пътят на мандарината, който беше малко покъс и минаваше по югоизточната стена на Ел Капитан. Не кой знае колко труден оценен е на 5 а 8 автори. Усещах, че вече глизам в ритъм. Преодоляхме маршрута за 9 часа и 28 минути, което също беше нов рекорд за скорост. А на третия ден изминахме пътя на Орела за 7 часа и 56 минути трети пореден рекорд. Един от най-натовърващите елементи на 7 за 7 беше фактът, че след всяко изкачване трябваше да слизаме пеша по източните корнизи до подножието на долината и имаше над 900, мъз след което да заобикаляме, за да се върнем обратно до колата. Дейв изкара една доста лоша нощ след пътя на Орела. Както самият, той разказва в статията си за алпинист по-късно. събуди се през нощта, се изтръпнали пръсти и силна болка в лявата ми длани лакътя. Не можех да заспи в продължение на няколко часа, което ме лиши от така необходимата ми почивка. За щастие, когато сложих лед на няколко места, болката се успокои. Слава Богу, на сутринта той не се беше отказал от пътешествието ни. На 5 юли, четвъртия пореден ден, изкачихме носа. Там, естествено, не ни мине и презум да гоним рекорд за скорост, все пак на нас Ханс Флорини бе отнело огромни усилия да поставим настоящия от 2, 23, 46 ча. През 2012 Катеренето ни спореше и успяхме да стъпим на върха след 5 часа и 15 минути. Тъй като това беше най-краткият маршрут до момента, можехме да си позволим Лукса да прекараме след обеда в отдих нещо, от което наистина се нуждаехме. В продължение на няколко часа си почивахме и се хидратирахме в долината, топнали крака в река Мърсет. След това се отправихме към къщата на общия ни приятел Кен Йегер в Елпортал, където се изкъпахме, вечеяхме и се наспахме колкото можехме, преди поредното ранно ставане. Следващите ни две цели бяха дебнещият страх и зодиакът. Сториха ни се приятни, дори лесни на фона на предишните изкачвания, и се справихме и с двете за точно 5 часа и 5 минути. По-късно Дейв заяви предалпинист, цялото нещо се сведе до минаване на маршрути от средна трудност с възможно най-висока скорост, слизане обратно долу до реката и накисване на ръцете и краката ни в студената вода, ядене и спане. А след това повтаряхме всичко отначало като за целта ставахме безбожно рано. На 8 юли се изправихме предпоследния от седемте маршрута, тройния директен. Оценен е на 59 1, не е особено труден, но за сметка на това е дълъг 975 м и на 35 въжета, ако го изминеш по стандартния начин. Колкото и да бяхме уморени, все пак искахме да се опитаме да поставим още един рекорд за скорост. И успяхме от подножието до върха ни бяха необходими 5 часа и 15 минути. Сигурен съм, че маршрутът може да бъде преодолен и побързо, но Дейв беше доста доволен че след 173 въжета, изминати през последните 7 дни, издържливостта още не ни беше напуснала и имахме енергията да по-добрим най-бързото време до момента. Въпреки, че 7 за 7 не беше най-великото постижение в областта на скоростното катерене в Юсемити, се почувствахме много удовлетворени от начинанието си. Освен това се сработихме като партньори почти съвършено, както Дейв пише в статията за алпинист. Крайна сметка, вярвам, че намерихме онова, което търсехме предизвикателство за физическата и психическата ни издържливост и страхотно приключение в Ел Капитан. Искахме да навържем няколко поредни еднодневни изкачвания и да преминем на едно по-високо ниво на трудност. Искахме да изпитаме способностите си в катеренето на големи стени, както и експедитивността си да видим дали такова начинание би ни било по силите. И двамата се гордаем с факта, че осъществихме плана си, макар че изпитахме и голямо облегчение, когато тази седмица най-после свърши. Крис Паркър, който ме интервюира относно проекта за списание Робке, Анди ме попита дали според мен бихме могли да предприемем още по-дълга и трудна поредица, маршрути. Отговорих му, не съм съвсем сигурен как бихме го направили. Разбира се че искам да се займа и с потрудни начинания в бъдеще, но определено не ми се занимава с 10 за 7, или нещо подобно. Това би било просто досадно. За сега ми стигаше толкова. Беше забавно казах на Паркър, но след като приключихме с тази задача, ще продължа със спортното катерене. Няколко дни по-късно, Сидър Райт ми се обади по повод едно интервю за сайта на Тхен Орд Фес. Зададе ми няколко прями въпроса. И какво е да се катериш с Дейв? Аз отговорих страхотно е винаги мотивиран и винаги бодър. И, което е още по-важно според мен един от най-добрите катерачи по изкуствени упорни точки в света. Не мисля, че този проект щеше ще да бъде възможен с друг партньор. Сидър познава много добре тънкостите на катеренето за скорост, но, навлезал в ролята на прилежен репортер, съвестно ме попита какво ме е привлекло към този стил. Мисля, че онова, което най-много ми допада в катаренето за скорост, е колко експедитивно се случва всичко отговарям аз, принуден си да отстраниш излишните елементи и да ускориш всички процеси. В резултат на което всичко върви много плавно чувството е страхотно. След това Сидър мина по същество, защо не се заехте с потрудни маршрути, попита той, без да му мигне окото. Знаех. Че само се опитва да ме изневи, но отговорих направо. Обмисляхме да завършим с някой потруден маршрут, може би такъв, който досега не е бил изминаван за един ден. Но в крайна сметка просто ми се стори забавно да завършим пътешествието с тройния и да си оставим време да слезем за пикник на поляната долу. Сидар обаче отказваше да ме остави на Мира. Открили контрабандата, която скрих в минимуса ти, още когато го взех назаем, заем, докато ти беше в Европа. И това за сериозния и доста консервативен лепсет над Хен Орд Фес, освено нези отвратителни възглавници, които остави на леглото върнах му го аз, май не съм забелезвал нещо ново. Пиша тези страници 4 месеца след 29-и я си рожден ден. Вече започва да ме питат дали не съм стигнал до границите на възможностите си. Все пак повечето професионални атлети са във върхова форма между 25-та и 28-та си година. Това, че Роджер Федерер продължава да печели тенис турнири на 33 години, се счита за същинско чудо. Много собственици на бейсболни отбори смятат, че да подпишеш дългосрочен договор с играч на 30 е грешка. Звучи жестоко, но истината е, че статистиката подкрепя тези възгледи. А когато на сцената се появи някой нахасан, талантлив младок, започваш да се чувстваш стар. Докато се катерех по Смитрок Форегон през есента на 2010, се засеков в група професионални френски катерачи. Чудото, на екипа им беше 15-годишно момче на име Енцо Одо. Вече бе предизвикал сензация във Франция, където бе водил по 7 маршрута категория 5 и 14 дип през последната година. Беше прекалено малък дори да шофира и майка му го придружаваше и осигуряваше. Изглеждаше просто като един безгрижен хлапък който се забавлява на детската площадка. Но на смит си пролича колко красиво и уверено се катери. Тогава бях на 25 години. Енцо е просто жесток, споделих възхитено с приятелите ми. Но докато го гледах как се катери, изведнъж се почувствах стар. Спомнив си какво е да си съвсем млад и да първа да започваш пътя си нагоре. Знам. Че има много хора както приятели, така и фенове, които мислят, че с FreeSoul проектите си поемам прекалено големи рискове. Независимо, че ме познава така добре и сме работили заедно толкова успешно, Питер Мортимър е изразявал съмнение дали да продължи да заснема тези проекти. Миналата година е споделил в едно интервю, много хора се чувстват обеспокоени от нещата, които Алекс прави. Дори някои от партньорите му смятат, че има голям риск да загине. В началото на връзката ми с Тейси започнах да я уча да се катери. Още тогава тя често казваше, че не се притеснява, че ще загина. В едно интервю през 2010-ти заявява, според мен Алекс винаги държи положението под контрол. Но след известно време дойде на моя солу на Onset, ъгъл категория 5 и 12 където ми се наложи да сляза и отново да се кача няколко пъти, за да разуча маршрута. Това, естествено, беше много страшно за гледане, а и за катерене, честно казано. След онзи път, тя реши, че не иска повече да ме гледа как се катеря. Странното в цялата работа е, че е пострашно да гледаш как някой катери фри и соло, отколкото да го направиш самият ти. Изнесох кратка реч пред клуба на пътешествениците на «Харвард», «Бостън» през 2011 и участието ми се изразяваше най-вече в прожекция на «Сам на скалата». Жената, до която седях, ми зададе въпрос, който никога преди не бях чувал, знам, че не изпитваш тревога, докато си на стената. Но какво е чувството да се гледаш на запис? Дланите ми се изпотяват, признах аз. Доста хора, сред които и някои журналисти, се задавали публично въпроса дали медиите и спонсорите ми не ме насърчават да продължавам да излагам живота си на все по голям риск. Мисля, че грешат. Никой не ми е казвал, ей, Алекс, хай да отиди да се катериш фри и соло, поето този още потруден маршрут. Никой не настоява да се катеря соло, никой освен мен. Вероятно ми е трудно да преценя обективно дали съм достигнал, или дори преминал върховата си форма сега, на 29 години. Ако кажеш на някой бейсболен или ръгби играч, че на 32 години вече е залезал, ще положи какви ли не усилия, за да ти докаже, че грешиш. Но точно сега наистина усещам, че те първа достигам разцвета на силите си. Напълно съм убеден, че най-хубавите ми проекти предстоят. Не съм достигнал границата на възможностите си, но още поважното е, че страстта ми към катеренето продължава да гори все така силно. Има още толкова много страхотни предизвикателства, които чакат да бъдат преодолени на стени и повърхове из целия свят. Чувствам се по съвсем същия начин. Както когато напуснах Бъркли, на 19 години, усещам, че няма нищо, към което да изпитвам дори на половина толкова силен интерес, колкото към катеренето. И така, кои са предизвикателствата, които ще продължат да ме вдъхновяват да се развивам в близкото бъдеще? От години насам всички говорят за евентуално първо фрийсоло на Ел Капитан. Самият аз го обмислям от дълго време. Още през 2009 в ми дневници могат да се прочета бележки от типа на «Огледай как е на Фри Рейдър» или «Огледай как е на Златния мост». Проблемът с фри солото там е, че ел капитан е толкова огромен много по-голям дори от Half-Done, и няма маршрути, които да се изцяло за свободно катерене и едновременно с това полезни от 5 и 12 ди. Не съм изненадан, че още никой дори не се е опитал да осъществи такова начинание. Мисля, че е възможно, но човек трябва да е наистина добре подготвен. И трябва да го желая много силно. Най-трудната част ще бъде да започна. Но би било невероятно преживяване. За известно време медиите се заиграха с идеята, че с Диин сме съперници, които се състезават кой пръв ще успее да изкачи ел капитан Фри и Соло. Аз въобще не приемах всички тези приказки сериозно, но Диин доста се я досваше. Хайде да говорим за това, след като стане, все пак заявява той пред предотсит през 2010 и медиите искат състезание. Но този проект би бил нещо много повече от чисто атлетическо предизвикателство. Постигането на тази цел би ме извело до едно съвсем ново духовно равнище. Понеже вече ме познават добре в долината, не ми е възможно да разработя някой маршрут да отрепетирам всички движения с въже и партньор. За да се подготвя за фри соло без да привлека внимание. Ако се разчуе, че Алец се упражнява на Free Rider, за да се опита да го изтатери соло, например, би се дигнал излишен шум и би било досъдно и разсейващо. Когато изкачих Молует Бътрес и Хелф Дум през 2008, никой не беше чувал за мен. Извъдих късмет, че можех да разработя всичко на спокойствие, както и че не се засеков в други катерачи, докато бях на стената. Всъщност дори Ел Капитан не би се класирал на първото място за най-трудно соло. На безименната кула, огромна гранитна формация от групата на колите Танго в Каракорум, Пакистан има един невероятен маршрут на име – Вечния Пламък. Дълъг е колкото Ел Капитан и започва на 5200 м надморска височина. Премьерното му изкачване през 1989 е дело на един изключително способен екип от четирима германци, сред които Волфгъм, Бюлих и Курт Ауберт. След като много други катерачи безуспешно се опитват да изминат маршрута свободно, братята Хубер, Алекс и Томас успяват да го завършват през 2009 и оценяват го на категория 5 и 1 Двамата твърдят, че са извадили късмет заради хубавото време и липсата на лед в пукнатините, и наричат «Вечния пламък» – най-хубавия и красив маршрут за свободно катерене в целия свят. Ако има проект, достоен да се нарече «Най-великото предизвикателство» пред катерачите от следващото поколение, то това определено би било фрисолото на «Вечния пламък». Предполагам, че е неизбежно медиите да се съсредоточават основно върху фрисоло проектите ми. Но съм не по-малко горд с рекордите си за скорости по региците си. Въпреки, че не изглеждат толкова интересни отстрани и не привличат вниманието на широката публика така силно, в тях се крие същия дух, както и във фрисолото стремежат към изминаване на възможно най-дълги разстояния по стената по възможно най-чист начин. Всички стилове в този спорт са следствие от едно и също желание да катериш колкото може повече. Преди няколко години... Когато прескачах всички снимки в Алпинист, на които се виждаше сняг, се бях заклел, че никога няма да тръгна да се катая по планините. Но ето, че до момента само съществил две такива мащабни експедиции до глетчера Рут в Аляска през 2013 и до масива Фиц Рой в Патагония през 2014. С Томи Колдвейл си прекарахме толкова добре на траверса на Фиц, че започнахме да планираме още една голяма поредица в Патагония през февруари 2015. Искаме да се пробваме на Траверса на Торе. Поредица от 4 невероятни кули. Които завършват свръх връх в Серо -Торе, някога наричан най-трудната за катерене планина в целия свят. Няма да сме първите Роугари Боти и Колин Хейли вече са се справили прекрасно с задачата през 2008. Но на Траверса на Торе има доста повече лед, отколкото на Траверса на Фиц, особено ужасната поледица по шапката на Серо Торе, а двамата стоми далеч не сме толкова опитни в катеренето по на Роу и Колини му отнема 4 дни, за да преодолеят траверса на 2000 вертикални метра по стръмната скала и почти отвесната поледица. Най-страшната част от маратона им идва, докато се катерят нагоре по маршрута, Еларка до Серо Торе. Както Роу пише в статията си за Американал Пин журнал по-късно, изведнъж времето се затопи прекалено много и ледът започна да се топи и да пада около нас. Касовете се разбиваха в сталите със звук, наподобяващ морски вълни. През следващите два часа се катерихме, колкото можехме побързо, на велиглави, за да се защитим, докато не намерихме една едра скала, под която успяхме да се подслоним. Още беше едва пет часа след обед, но решихме да спрем и да бивакуваме. На следващата сутрин, когато е по-хладно и безопасно, двамата завършват маршрута, е а с това и целия траверс. Сто ми решихме, че ще е готино да видим дали ще сме състояние да го изминем и ние независимо за колко време. Ако изобщо успехме, това щеше да е перла в короната както на моята, така и на неговата кариера най-вече, защото този проект бе корено различен от всичко, което бяхме опитвали до момента. Но точно тогава, на 14 януари 2015 Томи и Кевин Йоргесун най-накрая успяха да осъществят премьерното свободно изкачване на «Стената на зората» на Ел Капитан. Двамата прекараха цели 19 дни на скалата. Преди да стъпят на върха спяха на портативна платформа и си проправяха път с огромни усилия нагоре по 30-те въжета на маршрута, включително и по пасажите категория 5 и 14 на 14-тото, 15-тото и 16 то въже. Не само, че им стисках палци през цялото време, но и понякога се изкачвах по фиксираните въжета, за да си поговорим или за да им занеса нещо за хапване. Проектът им се радваше на огромно внимание по целия свят беше отразяван на първата страница на Нью Йорк Times в продължение на няколко дни и дори президентът Обама отправи публично обращение към тях. Никой не се опитваше да оспори очевидния факт, че Томи и Кевин са успели да се справят с най-трудния проект за свободно катерене на голяма стена в целия свят. Възхищението ми към Томи премина на едно съвсем ново ниво. Той е невероятен здравеник, адски издръжлив и на 36 годишна възраст се катери по-добре от всякога. Заради медийната истерия, която съпроводи проекта му на «Стената на зората. И огромният брой агенти и продуценти, които го наобиколиха с предложения да напише мемуар или да заснемат биографичен филм за него, то ми се отказал от Патагония. Аз обаче реших да отида там, като все още се надявах, че ще си намеря партньор, с когото да преодолеем – Траверса на Торе. По време на три ветровите седмици през миналия февруари, и двамата с Колин Хейли решихме да обединим усилия за целта той се съгласи да повтори собственото си изкачване на Траверса с мен. Въпреки, че направихме няколко доста добри изкачвания, включително и на Торе Егер в бърсалпийски стил, времето продължаваше да бъде много лошо. Колин не само, че беше направил премиерно изкачване на целия, траверс на Торе, заедно с ролога Риботи през 2008, но и вече беше успял да го повтори в обратната посока, от Юг на Север, така че се беше съгласил да го направи за трети път само заради мен. Двамата имахме дълъг списък с цели, които да осъществим по време на предстоящите седмици. Аз предложих да се опитаме да изминем целия траверс на Торе, в рамките на 24 часа. Предишните два пъти, в които Колин го беше изминавал, бяха отнели по около 4 дни. Съгласихме се, че това е най-интересната възможна идея, върху която да се съсредоточим в този момент. Въпреки мъглите, вятъра, водата която се стичаше по камъните, и по ледицата успяхме да покорим Стандарт, Пунта Херон и Торе Егер за доста кратко време. В 7.30 вечерта се отправихме нагоре към Сероторе под светината на залезващото слънце. Някъде по средата на пътя мракът стана непрогледен и двамата с Колин включихме челниците си. Бяхме стигнали на едва две въжета от върха, когато бурята се разрази с все сила. В продължение на 2 часа останахме свити в едно локаяно лъгълче, полувиснали на седелките. Чакахме първите лъчи на изгрева, за да можем да видим точно колко силна е бурята. Не се виждаха никакви звезди, в тъмнината можехме да усетим само, че вятърът е адски силен. Имах чувството, че всеки момент ще започне да вали сняг. Според прогнозата за времето бурята се очакваше чак след 24 часа, Затова ни хвана неподготвени. Накрая решихме да се откажем. Според Колин щеше да бъде прекалено рисковано да се спуснем на Рапел по неравната, открита северна стена, в такива условия, затова се спуснахме аварийно по западната стена. Последва безкрайното връщане пеше обратно през пасо Маркони, което съвсем ни смаза психически. Цялото приключение продължи общо 53 часа без котлун или екипировка, с която да можем да направим бивък, а през последните 24 часа и без храна. Както Колин написа на следващия ден, жалко е, че не успяхме да изпълним целта си, но все пак съм много доволен от представенето ни, защото знам, че ако времето се беше задържало хубаво, щяхме лесно да приключим за не повече от 24 часа. Въпреки, че се провалихме, това е може би не хубавият ден, който съм прекарвал в тези планини и определено се превърна в най-епичното приключение, което ми се е случвало тук. Точка, точка, точка. Ако има някоя планинска верига, която да не съм посещавал досега и която да представлява интерес за мен, то това е Каракорум. С удоволствие бих се пробвал на големите стени в групата Транго. Искам да опитам да приложа някои от хватките, които съм научил в Юсемити, там на едни от най-големите стени в света. Най-високата точка, до която съм се изкачвал досега, е едва на 5895 Килиманжаро килиманжаров Танзания, а до там стигнах на практика чрез една дълга разходка. Искам ми се да разбера дали бих се справил също толкова добре и когато се катери на над 6000 ма надморска височина. Медиите обичат да използват фрази като границите крайният предел на приключенските спортове. До някъде следя и други спортове, като например сърфинг по големи вълни, спускане с каяк по огромни водопади и екстремно планинско колоездене. Практикуващите тези спортове успяват да постигнат направо невероятни неща. Трудно ми е да си представя как някой може да направи нещо още посмело. Но вярвам ми, че няма такова нещо като граница на приключението. Всяко поколение атлети извежда нещата една стъпка напред, след това още една. В края на краищата, преди Лорен Хардинг и екипът му от опитни катерачи да се изкачат до върхана, носа, през 1958, дори самият ел Капитан е бил считан за невъзможен за катерене. Днес, 57 години по-късно, носът вече е бил изкатван свободно. Лин Хил, свободно в рамките на един ден, отново Лин, както и Томи Колдуел. И само за 2 часа, 23 минути и 46 секунди, Ханс Флорин и аз. Сигурен съм, че ще дойде момент, когато всичките ми постижения ще изглеждат като нещо обикновено и не особено трудно. Един ден катарачите ще смятат категория 5 и 12 за елементарно ниво на трудност. Ще загряват на 5 и 14 а. Проектите ми като фри и солото на Муанует, Бътрес и Хаувдум ще имат значение само в книгите за историята на спорта, интересни за времето си, но в настоящия момент нищо особено. Някои хора критикуват катеренето, като твърдят, че е егоистична дейност. В крайна сметка, разработването на нов катерачески маршрут с нищо не допринася за подобряването на човешкия живот. И все пак, според мен тук се наблюдава нещо като парадокс, ако не беше ентусиазмът, с който публиката приема катараческите ми проекти от 2008 на сам, нямаше да получа спонсорството и възможността да снимам реклами за високи хонорари, без които пък нямаше да мога да вложа пари и време в опити да подобря условията на живот на някои от най-бедните хора на Земята например в Африка или в индианските резервати на САЩ. Именно благодарение на Катеренето и по-специално на експедицията ни до Чад през 2010 и осъзнах тежкото положение на тези хора, а парите, които успявах да изкърам като известен катерач, ми позволиха да се опитам да по-добре положението им по някакъв начин. Много преди да основа, фундацията на Хоналд се възхищавах на хора като Лорен Бъфет и Бил Гейтс. Милиардерите които използват състоянието си, за да се опитат да разрешат проблеми, като унищожението на околната среда и несправедливото разпределение на обществените блага и да предоставят повече възможности за образование и развитие на хора в неравностойно положение. Днес към този списък бих добавил и Илон Мъст бизнес магнат и инженер, който променя света. Надявам се през идните години, фундацията на Хоналд, да успее да подобри условията на живот на най-уязвимите и ощетени общности и същевременно да спомогне за опазването на околната среда, да подкрепи проекти, които са от полза както за планетата, така и за хората, които живеят на нея. Чувствам се длъжен да направя нещо подобно, защото съм имал късмета да живея толкова облагодетелстван живот. И го правя публично с надеждата, че това ще вдъхнови и други да допринесат за общия прогрес. Така или иначе, ще дарявам част от приходите си, за да мога да спя спокойно. Но чрез фундацията, която разпространява информация за дейността ми, се надявам да мога да вдъхновя и други да постъпват като мен, или поне да ги накарам да се замислят повече за належащите проблеми и за собствения си начин на живот. А и смятам, че е добре да имам някакво хоби, особено сега, когато вече съм по възрастен и сталното катерене постепенно спира да бъде единствената водеща сила в живота ми. Забавно е да работиш над някакъв страничен проект и да научаваш нови неща. Ръка за ръка с критиката, че е егоистично занимание, върви и твърдението, че катеренето е безсмислено. Но аз смятам, че усъвършенстването на собствените умения на скалата, Както и на леда и снега, те прави по добър и в други отношения. Напълно съм убеден, че уменията, които съм освоил благодарение на катаренето, се отразяват на способностите ми в други области на живота. Вярвам, че овладяването на страха ми по време на фри ми помогна да спра да се притеснявам и от дейности като говоренето пред публика например. И определено ми помогна да се отърся от срамежливостта, която, ако се вярва на приятеля ми от училище в Бен Смоли, е била почти патологична. А ако катеренето ми вдъхновява и други хора да се усъвършенстват и да преодолеят самоналожените си граници, бих бил много доволен. Независимо от това обаче никога не съм гледал на себе си като на «вдъхновител». Просто не ми е присъщо да превръщам собствените си преживявания в трибуна от която да проповядвам на другите как трябва да живеят живота си. Някои катерачи правят именно това. Райнхолд Меснер, например, първият човек, изкачи от 14-те 8 и първият, стъпил на върха на Еверест без изкуствен кислород. През 1996 той публикува книгата «Да покориш върха», уроци за живота и лидерството. Всяка глава завършва с поучителни съвети в рубрики «Озаглавени», «Приложение», и действие. Ето един пример. Разработете разумен план на действие, като прецените и ограничите рисковете. Или пък изберете онзи път към целта, за който ще се наложи да приложите най-силните си лични качества. Според мен да, вдъхновяваш, останалите е нощ с две остриета. От време на време чувам различни хора да твърдят, че давам лош пример на децата. Мнението им може да се обобщи така, ако някой хлопе гледа филм като «сам на скалата», ще реши, че иска да опита да се катери фри и соло. Но още няма достатъчно добра преценка, за да знае къде да се пази. В най-лошия случай ще се заеме с някой маршрут, който не мое по силите, ще загуби самообладание и ще падне. Е, бих помолил тези критици да посочат поне един случай, в който някой е пострадал при злополука по време на катерене, защото се е опитал да ми подражава. Това просто не може да се случи. Ако никога преди не си катерил офри и соло, най-много да успеш да стигнеш на 3-4 метра от земята, да се оплашиш и да се откажеш. Катерачите, които се опитват да достигнат нови и нови висини в спорта, почти винаги се мотивират от собствените си цели. Привлича ги самото приключение, а не пориват да подражават на някой известен здравеняк. Като се замисли човек, да прекусиш на кораб Атлантическия океан през 1492 също е било доста опасно начинание. Един учен е изчислил, че шанса да загинеш по време на пътуване от Европа до Новия свят през Ренесанса е бил едно към три. Но не ми се вярва испанците да се обвинявали Колумб, че дава лош пример на децата. Така или иначе, никога не съм съветвал някого, освен може би Томи, да опита Free solo, поредици за скорост или пък Solo с дейзита. Напротив, правил съм точно обратното в Хона от 3.0, например предупреждавам зрителите, че онова, с което се занимавам, е прекалено опасно. Нещо като, не правете това у дома си, макар че до някъде го казах просто на шега. Ако дейността ми вдъхновява другите, добре. Но не по тази причина се занимавам със спорта. Независимо колко натиск ми оказват спонсорите или медиите да направя нещо по-екстремно, а те всъщност почти никога не го правят, решението в крайна сметка винаги е мое. Отказвал съм множество проекти просто защото съм усещал, че нещо не е съвсем както трябва. Това е силно субективно решение, разбира се, което се влияе както от настроението ми, така и от атмосферата на въпросното място и климатичните условия. Не мога да го опиша с точни числа или категории, и по-скоро става въпрос за някакво неясно усещане, че някои неща просто няма да се получат. С наближаването на 30-те години, все повече размишлявам за различните аспекти от личния си живот. Питам се дали искам да се обържа сериозно и да, колегна, да се нанеса в апартамент и да спра да живея в минибуса си, да се оженя и да имам деца, и в крайна сметка да понамаля амбициите си. И ако до да кога, след колко време. Независимо от статистиките, според които атлетите достигат разцвета си преди 30 годишна възраст, катераческото общество е пълно с блестящи примери за обратното. Томи Колдуел, който в момента е на 37 години, продължава да се катери с същия хъс, както преди. Дори и малкият фит да го накара да намали рисковете, което за сега явно не се е случило, винаги ще се възхищавам на решителността, постиженията и таланта му. Питър Крофт е друг катерач. Когато дълбоко уважавам, на 57 годишна възраст той си остава почти толкова деен и способен, колкото и през 20-те си години, когато е изкачил «Астроман» и «Рострун» фри и соло в рамките на един единствен ден. В пролума на река Оленс има една поредица от спортни маршрути категория 5 и 13, която той изкачва всяка седмица. Все още е в изумително добра форма, когато бя съвсем млад и сравнително неизвестен катерач. Питър ми изглеждаше като същински бог на скалата за мен, той беше най-великият. Сега му се възхищавам не толкова като на герой, колкото заради цялата му катераческа кариера. У него се таи и все същата страст към катеренето, но вече се займа само с проекти, които наистина го вълнуват. Надявам се и при мен нещата да стоят така, когато достигна тази възраст. През есента на 2014 между стей и мен възникна поредният конфликт. Сблъскахме се със същите проблеми като преди въпросът за брака, за децата, за това къде и как да живеем. Тя много искаше да продължи кариерата си като медицинска сестра, вместо само да ме следва от скала на скала и от държава на държава. Обсъждахме идеята за сериозно обвързване. Стейси искаше да проявя сериозно отношение към връзката ни, но аз все още ценях по високо свободата да се скитам и да следвам възможностите, които се откриват пред мен. Затова седнах и изготвих два отделни плана за 2015 единият включваше програма с пътувания и катерачески проекти, но и срещи с Стейси от време на време. Другият само катерачески проекти. Стейси служи окончателен край на нещата между нас през декември 2014 Бяхме прекарали седмици в обсъждане на проблемите във връзката ни, за това решението и не ме изненада. Тя бе завършила магистратура за медицински сестри предишното лято, а сега си беше намерила постоянна работа в Солт Лейк Сити и трябваше да се премести. Този път и двамата почувствахме, че се разделяме за винаги. За щастие се разделихме без цени. Не сме се карали, скъсахме, защото преследвахме различни дългосрочни цели и желанията ни бяха несъвместими. Но останахме приятели и двамата бяхме разстроени от това стечение на обстоятелствата. Почувствах, че съм загубил нещо, което може би няма да успея да открия отново. От години усещах, че бих искал да остана с тези много дълго време и че тя е жената, с която мога да си представя да отгледам деца някой ден. Никога не съм имал приятелка, към която да изпитвам и наполовина толкова силни чувства. Продължавам да я се възхищавам и да я уважавам и до днес. Същевременно обаче усетих и неочакван прилив на облегчение почувствах една нова свобода. Пред мен се простираше цяла година, пълна с невероятни приключения и нови маршрути за катерене. Патагония, Австралия, може би и Пакистан. Някога твърдях, че не мога да планирам живота си дори за 6 месеца напред, да не говорим за години. Но сега за пръв път, откакто се помня мога да си представя какво предстои. Пред мен се простират пет от най-добрите ми години като катерач и изследовател на собствените ми възможности. Може би и повече, някой психолог сигурно би предположил, че отказвам да поръсна и продължавам да живея като хлапък. Но детството, в най-добрия смисъл на тази дума, е тясно обвързано с приключенията и откривателския дух. Да се катериш колкото можеш по-добре, колкото можеш по-дълго, е една мечта която пази детето у мен живо дори на 30 годишна възраст. Онова, което има най-голямо значение за мен в момента, е, че катеренето продължава да бъде едно огромно предизвикателство. Не спирам да уча нови и нови похвати и тънкости на занаята от катерене с директни изкуствени опорни точки до смесен терен следени участъци на големите планински вериги. Все още търся докъде да стигат границите на собствените ми възможности. Обичам да говоря за проекти като евентуалното ми соло на Ел Капитан, но в главата си имам цяла тетрадка с още множество начинания, които бих искал да осъществя. В повечето случаи предпочитам да не ги обсъждам публично не защото се правя на потайн или защото ме е страх някой да не открадне идеите ми, а просто защото не обичам да се натоварвам с чуждите очаквания. Не искам да се чувствам длъжен да се заемам с каквото и да било и се безпокоя, че ако се вдигне шум около нещо, преди да съм го съществил, това би ме подложило на излишно напрежение. Основната ми мотивация продължава да бъде неотолимият ми глад за нови приключения и любопитството. Най-добрият начин да го обобща е като перифразирам заключението на статия, която написах за «Нью Йорк Таймс», «Планините ме зоват и аз съм длъжен да откликна. Бележка на автора, на 16 май 2015, докато тази книга се подготвяше за печат, Диин Потер и партньорът му Греем Хънт загинаха при злополука по време на бейсджампинг в Йосемити. Въпреки, че никога не сме били близки приятели, новината за смъртта на Диин ме си дълбоко. Той винаги е бил един от личните ми герои и оказваше силно влияние върху мен като катъръч още от младежките ми години. Вярвах, че ще доживее до дълбока старост, защото начинанията му може и да изглеждаха рисковани отстрани, но като професионалист знаех че всъщност е доста консервативен. Злополуките обаче са неизбежна част от екстремните спортове, особено без джампинга. Бях потресен, но не може да се каже, че случилото се бе напълно неочаквано. Най-забележителната черта на Дим беше безкомпромисното му отношение към изкуството на катеренето, без джампинга и хайлайнинга 20. Изцяло се беше посветил на усъвършенстването им и се стремеше да освои всеки техен аспект с неуморим перфекционизъм. Диин винаги е вървял по своя собствен път, без да се ръководи от мнението на останалите, и бе новатор през цялата си кариера. Благодарение на неговия пример Катеренето се издигна до нови висини. Дим Потър остава жив в спомените и делата на всички нас мнозината, които е вдъхновил със своите постижения. Благодарности от Алекс Хоналд Най-горещо бих искал да благодаря на Дейвид Робъртс, без чието съдействие тази книга нямаше да съществува. Той свърши най-тежката работа по оформянето на разказите за отделните ми проекти в строен ред, не бих гласувал това доверие на никого други го, затова съм му дълбоко признателен, че сена е с тази работа и ми помогна толкова много. Благодаря и на сестра ми Стасия Хоналд, която също ми оказа незаменима помощ с редакцията на книгата. Късметия съм, че имам сестра, която ме познава толкова добре и е винаги готова да ми помогне. А и най-важното от всичко, която ме вдъхновява да се опитвам да водя по добър живот. проекти и пътешествията, описани в тази книга, нямаше да бъдат възможни без подкрепата на цялото ми семейство. Искрено съм им благодарен, че винаги са ме насърчавали в приключенията ми и не са поставяли под въпрос решението ми да поема по този път. Благодаря и на спонсорите Митфиен Ордфест, Галзеро, Блест Диамунди, Лас и Мексим Ропес че ме снабдиха си нужните средства и ми предоставиха възможността да преследвам страстта си към катеренето до най-различни точки на земното кълбо. Без спонсорството им щях да си остана просто един опърпан катерач, който живее в минибуса си. Всъщност, в МЕМ, екипите на Сандер Films и Байкю Productions също заслужават големи благодарности за начина, по който се умяха да документират такава голяма част от проектите. Без техния талант сега нямаше да съм стигнал толкова далеч. И не на последно място, разбира се, благодаря на всичките си партньори в катеренето през годините. Не ми се иска да назовавам отделни имена, понеже съм си партнирал с много хора от началото на кариерата си и съм научил по нещо ново от всеки от тях. Но има няколко души, които оказаха особено силно влияние на професионалното ми развитие – Джош Маккой, който ме научи как да се катеря в класически стил и който продължава да ме съпътства в най-различни приключения и до днес, Крис Уеднер, с когото сме предприемали много наистина страхотни катерачески пътешествия и който е така добър винаги да ми предоставя квартира и подслон, Сидер Райт и Томи Колдуел, които участваха в някои от най-значимите катерачески проекти в живота ми и които винаги са били наистина прекрасни приятели. И накрая големи благодарности на катереческото общество като цяло, което направи възможен този начин на живот. Безкрайно признателен съм, че съм част от такова голямо и сплотено семейство. От Дейвид Робъртс бих искал да спомена по именно хората, които бяха от огромно значение и помощ за създаването на «сам на скалата». Редакторът ни от издателство Google Norton Ampersand Company Старлик Lawrence не само съзвел потенциала на тази книга още от самото начало, но и умело я преведе през всички перипетии от първата чернова до завършения продукт с помощта на острия си ум и уместните коментари към съдържанието. Това е първата книга, по която Алекс работи с него, но аз съм имал тази възможност вече три пъти и съм изключително доволен и уверен в неговите способности като редактор. Асистентът на Стар, Райан Харингтон, също изигра важна роля за оформянето на крайния продукт и положи големи усилия да предотврати евентуалните препятствия, на които повечето книги се натъкват преди появата си на бял свят. Благодаря за спокойната и експедитивна работа, Райан. Коректорката ни, Катлин Бранц, също работи внимателно и усърдно, за да поправи всички печатни грешки, повторения, противоречия и пропуски в текста. Благодарим и на няколкото фотографии, чието отлични произведения красят ложката със снимки в тази книга и улавят невероятния гений на Алекс по начин, по който думите често не могат. Те включват Джимми Чин, Бен Мун, Андрю Бър, Питер Мортимър и Ник Ролзън от Сандерфилмс, Ренан Остург, Томи Колдуел, Сидър Райт, Ролан Дугарибути и майката на Алекс, Дирдре Воловник. За частите на книгата, написани от мое име, ключово значение имаха разказите и коментарите на много хора. Тази ценна информация ми помогна да проумея характера на Алекс. Благодаря на Криел Уайднер, Томи Колдуел, Сидър Райт, Рена Ностурк, Алекс Уолтер, Питер Мортимер, Марк Синут, Джими Чин, Фреди Уилкинсън и Стеси Пиърсън. Литературният ни агент Стюарт Кричевски ни оказа неоценима помощ с посредничеството си по време на преговорите за издаването на книгата, с уместните си забележки, и дори с спешните си намеси, благодарение на които произведението ни придоби далеч по-хубав, окончателен вид, отколкото щеше ще да има без него. Това е 14-та книга, която издавам с негово съдействие и продължавам да съм му все така дълбоко признателен за надеждната, блестяща работа, колкото и при първата. Същото се отнася и за неуморните му колеги, които винаги бяха на разположение Шана Коен и Рос Харис. Няколко мои приятели, които прочетоха черновата на книгата, допринесоха с ценните си съвети и предложения. Сърдечно благодаря за това на Бил Брикс, Едуард, Моли Бърнбълн и Мат Хейл, който ми оказа огромна помощ и за избора и набавянето на снимките. И не на последно място, съм дълбоко задължен и благодарен на самия Алекс Хоналд. Когато за пръв път говорих с него при Смитрок през 2010, докато изготвях профила му за списание ОАЦИ, бях едновременно поразен от племотата и целенасочеността му и възхитен от остроумието, интелигентността и човечността му. Не винаги е добре за един писател да бъде напълно очарован от обекта. За когато пише все пак неговата работа от части се състои в пропукването на лъскавата фасада и разкриването на недостатъците, които се крият зад нея, но бях страшно впечатлен от катераческите умения на Алекс. От онази първа сегмица, която прекарахме заедно, между нас се зароди искрено приятелство. На моменти беше малко неловко възрастание и има голяма разлика, пък и собствените ми върхови дни на катерач са отдавна отминали, докато тези на Алекс те да първа предстоят. Но двамата постепенно се сближихме и се сработихме отлично. Алекс е добър писател, достатъчно добър да напише тази книга и сам, както самият аз му казах през пролетта на 2014. Но той ми призна, че писането за него е бавна и мъчителна работа пък и му отнема ценно време, което би могъл да прекара в катерене. Бях силно по когато се съгласи да работим заедно по «Сам на скалата». Всички достоинства, в които блести тази книга, са резултат от качествата на Алекс не само като катерач, но и като човек. Алекс Хоналд и Дейвид Робъртс. Сам на скалата. Седем екстремни изкачвания. Един катерач без право на грешка. Американска. Първо издание. Ало Нонтфел, Ало Аус Уит Дафит Робертс, Копиригът авторско право 2016 Бай Аус Фонолт, Анди Дафит Робертс, Превод авторско право, Йоана Гацова, Снимка, Корица авторско право, Джим Майкай, Оформление, Корица авторско право, Ирен Барева, Превод, Йоанна Гацова, Редактор, Елена Можолич, Консултант, Момчил Дамянов, Коректор, Мариана Пиронкова, Предпечат, Ирен Барева, Формат, 16 60, 60 90 печатни коли 21 авторско право издателство Вакон София 2017 Всички права на българското издание са запазени за Ваконо от АЧП 4 ити МИСБН 9786197300239 ОО Вакон би Вакон на Вакон Б